The film borra The podcast Both eyes are shut The film borra The podcast Gutte alle trosha am ka Mozia ze like the sugar it goes the Örök te nekünk, Ádám, is. ezzel üdvözlünk benneteket, ez a filmbarátok 224 évőszegző adás, plusz még egyéb tartalmak, úgyhogy a katétereket itt már látom magam mellett, meg egyből több is kell, mert ez aztán hosszú adás lesz. Itt vagyunk mindannyian, ez azt jelenti, hogy egyfelől itt van a Gergő. Sziasztok! Black Sheep. Sziasztok! Sorter. A Paja. Ha évőszegző, akkor nem hiányozhat a Gábor. Sziasztok! És ötödiknek én, Freddy, boldogítanok benneteket. Na, hát túl vagyunk a karácsonyon, és hát nem én nem hiszem, hogy, hogy túl sok filmet néztem hozzátok képest, mert szerintem egy meg tudom számolni. De tudom, hogy ti már nagyban a mozi premiereknél is már tartottátok a lépést, úgyhogy erről is majd lesz szó hamarosan de még mielőtt itt elkezdenénk az évösszegzőket meg a filmpremiereket, még pár közérdekű info. Egyfelől az előző karácsonyi rovatunkban ugye a Black Sheep adta nekem a, a Jackie Chan-től a a részeges karatömester kettő. Iltózatos nagy-nagy siker nem? Igen. Azóta újra nézted Freddy, és teljesen átértékelted. Egyáltalán nem, de itt, <gül> itt nagyon sokan írtak ennek kapcsán, hogy, hogy nem is gondolták, hogy ez egy jó választás volt, és aztán legutóbb mondtuk, hogy emberek adjanak tippeket, hogy inkább mit kellett volna nézni, mert én sem zárkóztam, hogy adok még egy esélyt Csen úrnak, és nagyon sokan írták az Istenek, Istenek fegyverzetét. Istenek fegyverzetét. Igen. Hogy... Az nem egy rossz film. Azt én, én elhiszem, én, én is olvastam ezeket a hozzászólásokat, én elhiszem, de én azt nem láttam, úgyhogy azért nem, nem azt ajánlottam. Úgyhogyha Az egy... én, én, én bízom bennük. Az egy egészen más kategória, tehát sokkal sokkal inkább fesztelenebb, sokkal könnyedebb, sokkal vidámabb Köszönjük film. Aztán megnézem én is. Jó. Én ezt meg fogom nézni, ha már ennyien ajánlották, úgyhogy majd ez lesz a 2022-es projektem, hogy, hogy ezt megnézem majd. Úgyhogy köszönöm szépen a, a visszajelzéseket ezügyben. Meg akkor majd nyilván számol is be róla, hogy... Hát nyilván adásban beszélünk majd róla. Hát majd valami valamit. Majd, <há> <há> majd egyszer, nem kell rohanni. Jó. E, illetve itt volt a hát nem mondom, hogy botrány, mert egyértelműen a Gergőnek van csak félre sikerült ízlése, a Bills mozifilm kapcsán történtek dolgok, ugyanis a Sorter is megnézte, és neked hogy tetszett Sorter? Hát nekem nagyon. Nekem, nekem nagyon tetszett, de, de égett a pofám, hogy nekem ez nagyon tetszik. Tehát Tényleg az van, hogy ennyire ordenálja, és ennyire purutja a filmet, én nem tudom, mikor láttam utoljára, de, de az biztos, hogy nevettem rajta. Szórakoztatott, vicces volt, nagyon szimpatikus volt, hogy nem húzták el, tehát tényleg alig több, mint egy óra az egész, Egyszerűen engem, engem lekötött az, hogy ott van ez a két szerencsétlen és zajlanak körülöttük a, az események, meg történnek a dolgok, de az ő az ő figurájukban nem történik semmiféle lényegi változás, hanem ők, ők teljesen kívül a körülöttük lévő történésektől, és, és ez, ez valamilyen egészen bámulatos ötvözetet alkotott. Nyilvánvalóan, hogyha tovább húzták volna, akkor azért ez fárasztó lett volna. Így sem mondom azt, hogy ez volt életem filmje, de, de az biztos, hogy, hogy erre a 70 percre teljesen jó kikapcsolódást nyújtott, és én tényleg tudtam rajta nevetni. Az első 10 percén valóban túl kell lendülni, az nem annyira erős, de utána nagyon... Meglep, sok poén volt benne, ami amúgy meglepően intelligens volt, és meglepően... Mm -hmm. Látszott rajta, hogy, hogy azért volt mögötte gondolatiság. Tehát, hogy hogy a Beavis és badhetek, Jézus! Nem tudom, nekem ez volt, a, ez volt a benyomásom a filmről. Jó szórakoztam rajta. Igazából valami hasonlót adhatsz nekem jövőre, Freddie, hogyha van esetleg a sem, Tényleg sem Tényleg, sem tényleg tóplás. egy jó film volt. Nem, nem mestermű, nem kihagyhatatlan filmklasszikus, de abszolút egy, egy, egy ilyen tökéletes, a szó legjobb értelmében egy ilyen agyradír. Na. Hát most nem azért, de szerintem ezen a filmen szórakozni olyan, mint Borka és Zsolt botrány videójára kiverni. Tehát ez, a, ez az a... Mi azt akarod, hogy neked nem sikerült? <gül> hát, <gül> nem is én én <szóra> ebben a szomorú helyzetben vagyok, igen. <gül> grábor, te, Grábor, is, te is láttad annak idején. Láttam, bizony egyszer egyébként, úgyhogy már nem nagyon emlékszem rá, mert ez 97 nyarán volt, akkor mutatták be a mozik, és én akkor is mentem rá. Bár nem szabadott volna, mert akkor éppen büntibe voltam, nem moziszthattam. Ezért letöltöttem. Egy, el, egy rossz évvégi eredmény miatt hagyjuk is, és aztán kijavítottam később. Szóval, de elmentem rá végül, és, és hát nem bántam meg, noha semmilyen előké. Hát tudtam, hogy van ez a BUCS és de én nem néztem az MTV-s dolgokat egyáltalán. Sőt, volt egy ilyen rossz híre is, hogy ez, ez tényleg egy ilyen nagyon bunkó, ilyen ordenári, tehát hogy ez valami nagyon gáz dolog, ez a BUCS és És akkor a cinemában olvastam, hogy ö, róla a kritikát, és ők meg dicsérték, valami 80%-ot kapott, vagy valami ilyesmi. Oh, Ar oh, arra emlékszem, bizony. És oh. akkor én fel is kaptam a fejem, hogy micsoda, visz és bát, hát így dicséri a színre, hát akkor meg kell nézni, és akkor ellógtam, megnéztem, és, és nem bántam, meg nagyon jól szólalkoztam én is rajta. Igen, ahogy, ahogy Szarzel is mondta, ez a meglepően intelligens, ez a tahó humor, ami van. Tehát ez olyan, a borát, hogy van egy ilyen tahó, bordenári, közönséges dolog, amik benne, de Ezek mögött egyébként láthatóan ott van egy tök jó kitalált gondolatiság, igen, tehát Mike Judge azért ehhez ért, ugye nézzük meg a office space-t, vagy az idiocracy-t, tehát hogy azért, azért ennek az embernek van mondani valója a világról. Uh -huh. Úgyhogy úgy, én is nagyon-nagyon élveztem És akkor az voltam a más és a Nagy bővícés báthedre ajongol vettem, És akkor utána már néztük az öcsémel Ezzel leve az MTV-s és báthedeteket is Ugye ezeket a klippes dolgokat uh -huh. És azokon is szakadtunk mindig a rőgéstől Úgyhogy ja, én mindig bírtam Na. Jaj, jaj. <sítható> <sítható> <sítható> <sítható> yeah, Én Nem fogom imitálni <sítható> <sítható> <sítható> Igen Árgyó, mi? Jo <laughs> Úgyhogy Gergő esetleg egy újabb esélyt majd valamikor, de... Én egy esést fogok ennek adni inkább, magam én az ablakon. Én törődöm a filmízléseddel, Gergő, a következő filmbarátok karácsonykor tőlem is ezt fogod megkapni, hogy nézd! It be for my bank hole! for my bank hole! Addig azért szerintem elő fogok terjeszteni egy alkotmánymódosítást filmbarátokon belül. Hát ez az XY film. Túl fiatal de. vagy te, ehhez nem érted. Ja, és Gábor, ha már itt, itt vagy, akkor ö, esetleg meséljelsz, hogy felhasználtad-e már a, a gyerekkori álmodat, ami megvalósult, mint ahogy írtad nekem. Igen. Hogy, a, hogy megtörtént az egy, egyébként, amit a, a filmbarátokban már nagyon sok, sok ideje vizjonálunk, hogy ez milyen király lenne, főleg olyanoknak, akik gyakran moziznak, mint mi hogy itt Budapesten két moziban is lett, bérlet. havi, fél éves, meg éves, Így és, van. és főleg az a mozi, ahová te általában jársz, ez a, ez a mom mozi, régen a hírhet pink mozi, <gül> most már szinem a mom, de használtad már, és... És hmm. ugyan, mik a tapasztalataid? Nem, még nem, nem sikerült. És az ünnepek, a meló, a hajtás, és egy betegség betett annak, hogy, hogy elkezdjem a, a használatát, de nem sokára rávetem magam, lehet, hogy már holnap, meglátjuk. De tényleg ez egy ilyen nagyon-nagyon régi vágy volt, és sajnos mire ez az adás kikerül, akkor már nem lehet kapni, Vagy hát nem is tudom. A 30, a 30 a 30 félig lehet kapni. De. Hát. hát e figyelj, ha siker lesz, e, nem, ez lehet, hogy állandó. Lehet, hogy aztán rossz. visszahozzák, nem tudom. Na mindegy, én azonnal beszereztem bérletet a momba. Igen, igen, én oda gyakran járok, és szeretem is. Hát, ami ott a Pannoni egyébként sokkal jobb, mint a Pinknél, akik magasról tettek az egészre, úgy, hogy van és hagyták leruhadni a mozit, kb. két év alatt, szóval most ezek ki vannak javítva ezek a bászonhibák, meg stb. Nem érzékelek már olyan szimtomatőrséget, mint akkor volt. Amúgy maradt a dizájn, tehát ugyanúgy a fotelek, lámpák, stb. Tehát ha valaki ezt nem bírta, de, de szerintem meg lehet oldani, teljesen jó, tehát én, én abszolút szeretek oda járni. Úgyhogy, úgyhogy kíváncsi vagyok, most egy éven keresztül, amennyiben nem zár be a mozi, úgyhogy most már csak maximum ennek kell drukkolni, hogy ne zárjon, be a mozik, és ne zárjon be konkrétan a cinemamom a se, vagy hát a pandóni által üzemeltetett cinemamom legalábbis. De hát most majd jó, kihasználom, úgyhogy, úgyhogy ott, ott fogok lógni. Hát ugye, mivel sajnos csak egy mozi, illetve hát a másik a pólus, de sajnos az hozzám nincs egyáltalán közel, úgyhogy azért oda nem másznék el. Egy mozira vagyok, van korlátozva, az mondjuk nem olyan jó, mintha mondjuk lenne egy cinema City mozi bérlet, ami ugye minden moziba jó lenne, ugyanis nem játszik minden filmet azért a cinemámon. Tehát emellett a mozi bérlet miatt kénytelen leszek továbbra is, ha esetleg sajtóvetítéssel nem sikerül, vagy mással megnéznék egy filmet rendes rendesen, Más hova is jegyet venni, most kapásból például a Kingsman nem játsszák a cinematon most úgyhogy ezt máshol kell majd megnéznem. Ez, ez, ez előfordul, ettől függetlenül azért sok filmet játszanak, meg a nagyfilmeket is, plusz ugye fejlatos filmek is, vagy kópiák is itt vannak, főleg, úgyhogy ez nagyon jó, úgyhogy majd jól ki fogom azért használni, ott leszek gyakran. Hát 15 mozi egynek megfelelő jelenlegi áron legalábbis megfelelő ár ára van ennek az éves mozibéletnek, ezt azt azért úgy röhögve egy pár egy 37, ezer forint, hát, aki, 37 aki, ezer forint. Aki pár annyit jár moziba egy évben, mint mondjuk te, Gából, annak ez röhögve meg meg meg megéri. Nem annyit akartam csak mondani, én most nem akarok vészmadárkodni, vagy, mert nem láttam a filmet, tehát nem, nem akarok állást foglalni. De amennyire lehetett olvasni, így igazából a Kingsman, tehát az új Kingsmann-nel olyan túl sokat nem is veszítettetek. Tehát állítólag ez kicsit félrement. Hát, majd a, a, Úgy tudom, hogy annyira nem, mint hát a, a olyasmi, az, úgy, mint az aranykör, vitesnek, csak... Jav. ...a előzetesekből, de állítólag annyira nem. Az Megnézzük aranykör és megmond filmennél, én már láttam. Meg? Megnézzük és meg. Igen, azt hattam, hogy valakinek meg az aranykörnél ez jobban tetszett, de az é, igen, elsőnek én, persze igen. nem ér a nyomába. Nem, hát én, én, én például a Kingsman 2-t sem néztem már meg, igazság szerint az elsőt én azt is. Én azon is el voltam. Is. Is, igen, én az elsőben is úgy voltam, hogy, hogy szerettem, de nem, nem korszak alkotókedvencem kedvencem, a Kingsman. Teljesen oké okay film volt, és tök szórakoztató. Most ez az új, én nem tudom, hogy láttátok ezt, a, csak azért említem meg, mert a Black Sheep nek ezt mondtam, amikor nemrég találkoztunk személyesen, és hogy ehhez készült egy ilyen úgymond külön előzetes, ami a Rasputyint vette elő, és ez egy ilyen tök színvonalas, tök hangulatos előzetes volt. Az alapján nekem elsőre szimpatikusnak tűnt ez a produkció, de amennyire utána olvastam, annyira nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, de hát hát ráfájsz játszza a főszerepet, szóval annyira, annyira azért nem mehetett. Úgyhogy azért Meg lehet, Meg azért rosszat lehet, még nem csinált konkrétan rosszat, mint on szerintem. Ja. Uh, maximum nem olyan jó, de mindenképp megnézem, majd aztán meglátom. Hát Oké én is. még az év évvégi listázásomban elő fogom benne. Ajaj. <laughs> gondolom, hogyha ezek után. Nyilvánvalóan a top 5-ben majd, amire nem sokára rátérünk. Jó, úgyhogy reméljük, hogy ezt a példát más mozik is átveszik. Reméljük. A, engem, én filóztam rajta, de a, amíg a lámpák ott maradnak a bomban, én addig nem megyek, mert én nem akarok lámpát nézni a vászon helyett de mindegy. Jó. Uh, el, bocsán, csak annyit igen. akarok egy mondatban gyorsan közre szólni, hogy ebben amúgy teljesen egyet tudok érteni, mert én emlékszem, hogy amikor a Black sheep en néztük a Predators, az mikor volt? 2010, tíz, valahogy a körül. Tíz. Olyan helyre ültettek le, meg olyan helyre szólt a jegyem, hogy egy lámpa oldalról az így konkrétan a jobb szememnek a szélét így egy, egy az egybe bevilágította, és annyira... Semmi másra nem tudtam koncentrálni az egész filmben, csak arra, hogy az a kibaszott lámpa az nekem kibassza a retinámat szörnyű volt. Arra a filmre nem is emlékeztem utána, amikor kijöttünk a moziból, csak arra, hogy az a rohadt lámpa Aha. elrontotta az élményt, szóval ezzel, ezzel együtt tudok rezonálni. Hát itt, itt kicsit más, itt a, ilyen díszelem van a székek mellett, ilyen, ilyen lámpák, és így konkrétan így a sziluátjük így belóg a vászonba. Hmm. Nem mindenhol egyébként. Hát jó, de hát most... Őt, igazából én ahhoz, nem tudom, én, én talán egyszer fogtam ki, hogy így konkrétan a vászonba beledolgott, vagy maximum hát, kétszer, de én, a legtöbb nem helyen tudom. azért azért mind... pont nem. Én, Lehet, hogy pont, én pont ilyen pechesen ültél mindig. Nem tudom, de... Én nem szoktam azért bele, be, belelogni a vászomba, nem szokott nálam sose. Jó, akkor sincs keresni valójában. Jó, ja, de... Hát, Már... hogy Gábor mindig ilyen fényes filmeket néz, ahol nem feltűnő. Jó, Pedig nem. te magasabb is vagy nálam. Nem, nem tudom, én se, de én akárnyz, hogy egyet kaptam, odaültem, és, és belógott egy láb. Ilyen full mereben kellett ülnöm, hogy, hogy valahogy hogy eltüntesse volna, és azért úgy nem túl kellemes. Na mindegy. A képekhez menjünk tovább, három darabot kaptunk. Az első a Brian-től érkezett, szokás szerint ő egy évösszegzős képet csinált idén is, itt filmek kezdőbetűivel, amiből kijön, hogy filmbarátok, és... Hát nem mondom, hogy mindegyik film itt az évős előkerül, szerintem. Hát Vagy ebben, vagy abban. Ja, hát az idő de... a szanszos. <laughs> vagy ebben, vagy abban. Vagy van, a eredeti film, cím van, ahol magyar, Igen. ha jól látom. Bár nem ident értek, mert a, az, az A betű, az, az hogy jön össze? Hol? Hát akik, ahol, vagy hogy volt ott Nem a, Nem az A, hanem a filmbar A, ja, ott, ahol a. a Justice League van az Ez könnyen lehet orvosolni, megnézem a, az e-mailjét, mert azt hiszem, még ki is... Meg a tét kertem, e. sem értem, meg az ott. Na nézzük. Akkor... Ö... Meg kell keresnem az e-mailjét. Vagy egy viccet. Na. Mért ö... mondom, bra... Ja, itt... de a tét értem, oké? Okay. Oké, okay. na szóval mi a... Az A. Az igazságligája. Hát itt, itt gondolom, itt kicsit csalniak. Az igazság ligája. Az igazság... Á, ah, igen. Ja, Hákva az... mentő szereplésére. Az... Ugyanúgy, ahogy az O betű is öngyilkos osztag. Igen. Ja, értem, hogy az ő ongyilkos. Aha, jó. Igen. És Akkor az ongyilkos, igen. Akkor jó van. Ja, úgyhogy így, így, hát kicsit csalnia kellett, de... A hát nem volt A-val a... kezdődő idén, is Egyébként ez egy nagyon igényes borító. Hát szépen, hát szépen tényleg, összefoglalsom. Tényleg filmet. Köszönjük szépen Briannek ismét, illetve Szücsi küldött még két darab képet. Az egyik a Kingsmanhez. Most ebben az adásban nem lesz Kingsman kibeszélőnk, viszont nem tudjuk pontosan, hogy mikor lesz. Lehet, hogy nem tudom, hogy express lesz belőle, mert ugye ezután az off-topic adásunk jön, kicsit komplikált, úgyhogy mindegy, berakom most. E, itt... Viszont itt is filmbaratok van, tehát értelmet nyer az a... <coughs> sentir... az, az igazság videája. <coughs> e, filmbaratok, <coughs> úgy kéne. Legjobb. <coughs> filmbaratok, igen. E, mindegy, szóval itt van. Ö, az én hát nem is tudom, minek nevezem híres, hírhet, töltséres fotó. Igen, a... és külön elismerés, hogy a töltsért nem photoshopolták ki a, a fejedről. Hát azt sosem csinálják, sajnos, sajnos. sajnos. Ja, úgyhogy Black Dynamite is itt van, ahogy nézem. Igen. Már régen, régen beszéltünk róla. Az az igazság, régen merült fel a Dynamite. Jó. Ja. De most ez egy jó, most itt van. Tanya majd most, úgyhogy ez szépen. a black video nak a folytatása lehet, igen, ja, nem? Jó, oké. Okay. Csak a Black Dynamite. Érted? Értem. Igen. Értjük. Nem azért nem nevetünk, mert nem ért. Hanem <gül> <gül> mert nem vitte. <gül> <gül> emberek, emberek a Babys és az a, a röhögnek. Az a baj, hogy én élek Röhög a gyanúperrel. <gül> én élek a gyanúperrel, hogy az elkövetkezendő jó néhány adásban, hogyha hasonló szituáció történik, akkor ezt a kritikát fogjuk megkapni a Gershétől. Jó, de hát ti a Babys és Bátheder is röhöghetek, ti. Team vonaltalan csürhe. Ilyenkor mi előesszük a Doom annihilation úgyhogy... Jó, a az egy... Mindenkinek egy megvannak a belső démonai. Így van, igen. tehát a Peninsula a Black Sheepnek. nek ja. nekem a Space Jam, szóval igen, mindenki Mindenkinek tud... van egy ilyen... Igen, igen. Jó, aztán egyet kaptunk még a Matrixhoz, ahol leginkább a, a, a Gábor-t szeretném kiemelni. <laughs> aki nem túl boldog, hogy rákerült a borítóképre. De szerintem azért te is elég jól mutatsz ki. A ja, ja, ja. Van. elég menő nem lett ezek, te menő vagy. Nem, tök jó lettem, hogy ez jól meg is van csinálva. Látom, hogy így a, a, a fényelés is hozzá van igazítva a, a poszterhez. Uh -huh. Itt dönteni, hogy, hogy melyikünk a black sheep és melyikünk a black Én ezen már nem gondolkodom. Melyik se. a black, vajon? Hát, azt is tap, érzek. Nem merem fel. Közeledik, közeledik is. Én itt abba hagyom. <laughs> jó, úgyhogy köszönjük szépen Lökjó, köszönjük. ezt a két képet is. Na, Öm, mással nem, nem öö, jövünk most, mert az adás épp elég étele lesz már pakolva mindenfélevel. Olyannyira, hogy itt már kicsit csalnunk kellett a kibeszélőnél, mert ugye itt most ezután következik két darab, spoileres kibeszélő egyszer a Matrixhoz és a Pókemberhez, ami ma már egyszer elkészült, tehát ez is egy, egy premier hogy egy nap két film, De most megcsináljuk újra. Rögzítésre. Oh, igen. Ezt, hogy a, a Gábor, a Gergő és a Black Sheep ma délután egyszer már összeült, hogy megvitassák a, az, az új pókember és a Matrix filmet. Mi a sorrend előbb a Pókember? Ez pókember Matrix. Pókember-Mátrix, köszönöm. És hogy, mert mi a szorterrel, akkor csak így vakarnánk így a nem tudom micsodánkat. Közben, mert mi nem láttuk, és én beállom őszintén engem a Matrix az halálosan nem érdekelt. Sajnálom, se időm nem volt igazából, hogy megnézzem, és, és nem, tehát É. Ez azért fura, mert szerintem sokkal könnyebben elfogadná bárki, ha azt mondtad volna, hogy megnézed és nem tetszett, mint azt hittem, hogy nem is érdekelt. Ez, de tényleg ez nem. Ez, ez már a, nem tudom, hogy hanyadik ilyen film, amit felvizeznek, visszahoznak, besül nagy, arány, nagy ö, arányban, igen. Ö, nem, nincs rá szükségem. Szerintem a harmadik Matrix is már bőven felesleges volt. A, a másodiknak vannak jó részei még, de de nem volt véletlenül, hogy annak idején a harmadikat meg sem moziban, és akkor most, most nézem meg 2021-ben a negyediket. No. Két, két és fél órás ráadásul nem fél. Hát én örülök vele, hogyha mondjuk évente jön egy Matrix szimulát, és azon, hogy takarodjatok, de mivel 18 évente jöttek, bele ezt, hogy, de De várjál, ez, hogy évente jön, ez egy érdekes dolog, mert amennyire, most javítsatok ki, hogyha tévedek, de én úgy emlékszem, hogy a Matrix 2, meg a Matrix 3 az egy év egy. Fé fél éves az különbség. Igen. igen. Igen, úgyhogy az egy egy együtt, együtt forgatták. igen. Egyébként én nem olyan régen úgy néztem, azt hiszem, hogy mind a kettőt, de lehet, hogy csak a harmadikat, nem, csak a harmadikat. Én, mert a másodikat én egy időben elég sokszor láttam, és az úgy, az úgy él is a fejemben. Nem mondom, hogy tankönyvileg rossz film, mert azért megvannak a maga erényei, de azért ott bőven van miértekézni. Viszont a harmadikat tök megérte újra néznem, ha esetleg szeretnétek valamikor a közeljövőben nézni, akkor tudom ajánlani, sokkal rosszabbra emlékeztem, mint amire, amit most így újonnan láttam. Tehát azt, azt tök megérte újra megnézni. Nem mondom azt, hogy, hogy akár az elsőhöz, mérhető lenne, vagy, vagy hogy mondjuk különösebben különösebben szuperfilm lenne, de, de mindenképpen följöv volt a szememben. Úgyhogy az, ha ezt a, ezt a tematikát vesszük alapul, akkor lehet, hogy a negyedikkel is érdemes ne lenne de nem lehet, hogy majd megnézem valamikor, de engem sem mozgatott meg különösebben ennek ellenére sem. A, a És, hogy trilógiáról valaki... beszéltünk. Igen, abban most kikerestem, 2015-ben beszéltünk róla, a 78. adásunkban, a teljes trilógiáról. És ö, ott, a, ott a Freddy, a Black Sheep, a Zoli, meg én. A voltunk. nép lett így kisorsolva, úgyhogy... Igen? Igen, igen. Aha, jó, akkor igen. Úgyhogy ez. ez is volt az apropója, hogy újra megnézem a másodikat, meg a harmadikat először. És akkor volt az első film barátok zárt helyi is, mm. ebben az adásban. Na, mm -hmm. hát akkor, wow. Kapcsoljátok ki ezt, micsoda. és azt hallgassátok. <gül> <gül> jó. Úgyhogy, a úgyhogy akkor ez a háttere, hogy mi nem láttuk, de akkor most át is adom a szót a Gergőnek, hogy euh, akkor beszéljenek először a Pókemberről, és utána a Matrixról. Jó szórakozást, gergőnyomast. Köszönöm szépen Freddy a szót, és akkor euh, hát kezdjük is el az első filmünkkel, ami az IMDb top 2-50-ében jelenleg a 14. helyen pályázik. Nem durva. <laughs> és, igen. igen, a Pókember Uh, nincs hazaut, vagy angol Spider-Man No Way Home. 8,9 ponton áll 302 ezer szavazat alapján. Tehát az a baj, hogy erre már azt se lehet mondani, hogy na ez majd még uh, kevés szavazat miatt áll így. Nagyon biztos, hogyha rászabadulnak az Encore kommentelők, mert a többi Ingem. szakértő, vagy Black Sheep még többet pontozza, akkor uh, lejárt. egy ugye kell, pár egyest? Ne. Ne. Egy pár... Hány regisztrációd van az ilyen tévben? csinálni. Igen. Ja, så att... A huszonhetedik Marvel film, most direkt megnéztem, mert mindig olyan szerencsétlen volt, hogy sose tudtam megmondani, egy éppen aktuálisan hanyadik Marvel film. Nem beszélni. tartott Én... számon fejbe. Most már igen. Én megígyeztem, most... hogy a Shang-Chi volt a huszonöt, ugye az egy Aha. ilyen idézőjebben kerekebb, és akkor onnan számolva örökké valók, és akkor most 27-re. Ja. Ezért Gábor az nálam egy fokkal okosabb, de sose vitattam, <laughs> hogy, hogy ő ezt jobban tudja. De igen, ez a huszonhetedik Marvel MCU-s film, és szám szerint ugye a harmadik a Tom Holland főszereplésével készült filmben, ugye ez a hatodik felbukkanása az MCU uh -huh. filmekben, hogyha jól számolom, mert itt volt a Evil War-ban, az önálló filmje, filmjében, meg még egy önálló filmben, meg az Infinity Warban és az Endgame-ben. És ugye ez így a hatodik, és amennyire én tudom, talán hat filmre is szerződött Igen. A Tom Holland úgy, az ő szolgálata... Az akkori papírok szerint lejár, de hát nyilván most már tudjuk, hogy a film bőületesen. Hát ezután igen, hozott. tehát amit ez megcsinált, COVID időszak alatt ez a film, az valami egészen elképesztő, úgyhogy nem hiszem, hogy, hogy ez állna az útjában annak, hogy esetleg, mert ugye Hollandtól én is olvastam, vagy olvastam olyan interjúkat, hogy hát ő esetleg szívesen át is engedni, mert hogy más fiatal színésznek is legyen esélye, hogy hogy az az szerepet eljátszhassa, de a producserek azok valószínűleg nem akarják majd őt elengedni, mert, mert tényleg egy nagy sikersorozat, ami a Tom Holland pókember, a, leg, a legsikeresebb pókember filmek ezek ever. Hát uh, ez az MCU is kellett. Kellett hozzá az MCU, abszolút, de, de úgy gondolom, hogy ő a, ettől függetlenül is a Tom Holland főle a, a legnépszerűbb. Uh, ugye az Andrew garfield egy kicsit családást keltőek voltak, és a Toby meg eseket meg nehéz volt legyőzni, hát Hollandnak sikerült, már mint anyagilag Tóbi is az a saját magát győzte le, szerintem. <gül> a hát de az volt a leganyagilag legsikeresebb, mert a legtöbb pénzt hozol ráadásul, azt hiszem, a harmadik. Hát csak nem tudom, hogy annak milyen hatása lett volna. Csak aztán lehet, hogy a negyedikre már igen, lehet, hogy azt már lejjebb vitte volna. Igen, de... A de... szokból is a második volt a legsikeresebb. Igen, így így van. És a harmadik a legkevésbé, tehát azért ez beszédes. Így van, így van, utána nem volt akkor. Meg ott fél év volt csak a különbség a két film között. aztán Ez már akkor semmi volt jó ötlet ugye a Star Wars-nál sem, mint kiderült a szóló után, de hogy, de hogy valami hihetetlen, tehát hogy 12 nap alatt átugrott az 1 milliárd dolláros bevét, mozis bevételi határon világszerte, Ugye a harmadik leggyorsabban a film filmtörténelme, csak a két utolsó bosszállók film volt, ami gyorsabban elért az egymilliárdig. Tehát ez akkor is egy írtozatos eredmény, hogyha nem, lett, nem lenne Covid. Megmutatta ez a film, hogy abban az időben, amikor a mozikat már temetik, vannak olyan filmek, amik tömegével be tudják még mindig csábítani az embereket a mozikba, és tényleg meg kéne fontolni azt, illetve a Warnernek végre. Jó, most ugye, hogy ne, ne küldjük már egyszerre streamingre, meg moziba a filmeket, ugye most 21-től azért ők is 45 napos ablakot tartanak, de hát, de, de, de, de mennek, tehát ha van olyan film, ami érdekli az embereket, akkor mennek ne temessük gyerekek. Eseménynek ha. volt talán. Igen. Átva. Tehát itt azért a marketing is erőteljesen arra, meg a poszterek, meg a minden, meg uh, nyilván föl lett ez futtatva. Tehát azért ezen is a... nem, nem a semmiből jött ez. Természetesen. De az, ez ezt minden filmen nem lehet ezt eljátszani, hogy nem, amit ez, itt eljátszottak. Ja persze nem, hát az egyértelmű ez az egy értelműen bejáratott ezt brand, ilyet, és karakter. A, a Marvel. Jó, most az Endgame-et nem szemlítjük, mert azt meg előtte tíz évig építették. Igen mire azzal rájutottak idáig, ezt meg ugye csak öt évig, csak, tehát itt most ez egy nagyon-nagyon furcsa megfogalmazás volt, de hogy tényleg itt egy eseményt generáltak, és az volt az, ami Ilyen masszív sikert hozott ennek a filmnek. Most az, hogy megérdemelt, nem megérdemelt, azt majd ki fogjuk Ö, Minden esetre tényleg rengetegen voltak a moziban, ahova én mentem, tehát tényleg tehassal ment az egész, és Tehát ez, ezt így előjáró is lehet mondani, hogy életem egyik legnagyobb mozi élménye volt pont a közönség miatt. Igen, Mert... ez sok helyről hallani. És szerencsére igen, hogy nem csak nekem jutott ilyen, hanem egy csomó ember mesek. Igen is hogy... rég volt hogy tényleg egy ilyen, ilyen aréna alakult ki a, a moziteremben, ami, ami egyszerűen káprázatos, és nagyon-nagyon örömteli. Az elején spoilermentesen fogunk beszélni, aztán nyilván szerintem akik már látták, azok tudják, hogy miért fogunk áttérni, spoilerezni, meg tényleg nem akarjuk elrontani, mert elég sok mindent rejtegettek így is a trélerekben, remélhetőleg még van olyan hallgatónk, akit, aki... Nem látta a filmet, de érdekli, és még nem lett neki elrontva a, a meglepetés. Úgyhogy ő miattuk az első pár perc az ö, csak egy ilyen nagy generálos ö, élménybeszámoló lesz, és akkor utána majd jobban elkezdjük ö, fejtegetni a történetet, meg a különböző Szűrni a hálót. Igen. Yeah. Mert szerencsére amúgy van is, szerintem miről beszélgetni. De hát a, a történet az ugye röviden annyi, hogy ö, A második film után járunk, közvetlenül egy perccel a Far From okay. Home-tól, ahol is a Jake Gyllenhaal által játszott misztérió leleplezte a pókembernek a személyazonosságát, mindenki tudja, hogy Peter Parker a pókember, és ráadásul még a halálát is az ő nyakába varja, és hát ezzel a káosszal és anarhiával indul a film, ahol tulajdonképpen már nem tud hova elbújni Peter Parker, és utoléri őt a, a híre, és itt most főleg arra gondolok, hogy, hogy tényleg a házát figyelik folyamatosan az emberek, rendőrségi eljárásba kerül, az egyetemi felvételiük is veszélybe kerül a barátaival, ugye az MJ-nek és a másik barátjának, Ned. Nednek és emiatt végül is, ugye, mert hogyha még csak róla lenne szó, akkor valószínűleg megrántaná a vállát, hogy igen, ez is egyszer majd eljött volna, de sajnos... Majd kérek kölcsönt a Tony Starktól. Igen, yeah. és, és hát így meg azt szerette volna, hogy a barátjai emiatt ne szenvedjenek, úgyhogy megkeresi a Dr. Strange-et, a... Most már nem főmágustam amúgy, tehát jó, a Ez egy jó poém volt egyébként, hogy kirúgta gyakorlatilag. Hát nem tudom, kirúgta ki. Hát de hogy jötték mert ugye? Nem de volt. Ki? Hát a vong, a. De hát a hívták. Vong. Na jó, de hát a vong így egyszer csak úgy döntött, hogy na akkor. akkor ő ő lesz. Hát hogyha nem azért... főmágus, akkor valakinek lennie kell. Igazából, mert ugye de... ő is el lett se Uh -huh. és, és gondolom, hogy valaki gondolom ő volt a, a jobb keze a Doctor Strange-nek, és emiatt ő volt a helyettes tulajdonképpen, a Vice President. És akkor ő... Yeah. Én ezt tudom elképzelni, hogy ezért lett ez, lehet, hogy amúgy az elmúlt öt évet a többiek módszeres meggyilkolásával töltötte, és felküzdötte magát, felgyilkolta magát a tápláléklás csúcsára. Ezzel nem foglalkoznak a filmben, de... <laughs> és... és és megkeresi Dr. Strange-et, hogy segítsen neki valahogy túllendülni ezen, hogy hát mondjuk elfelejti mindenki, hogy ő Peter Parker, vagy hogy hát a pókember maga Peter Parker, és hát valósul el a, a varázslat, ami miatt a, elkezdenek ezek az univerzumok egymásban nyílni, és felbukkannak olyan személyek, akik esetleg korábban már találkoztak pókemberrel. És tud, tisztában voltak személyazonosságával. És hát itt a plakáton is rajta van, úgyhogy én ezen nem fogom elrontani, hogy legalább ketten a Willem de Foualta játszott Zöld Manu és Doktor Octopus is belép a Alfred Molina játszásában a szemrémi félnapók emberekből. Meg a plakáton most látom, hogy elektro is rajta van, úgyhogy James is itt van, már nem kék uh, fluoreszkáló naviként, <gül> hála Hanem, <Isten. gül> hanem igen. igen, itt egy kicsit képregényesebb dizájnt kap ő maga is, vagyis nem, amennyire én tudom, ez a kék dizájn is talán a képregényben már jelen volt, de ezt majd megmondják a, a szakértők itt minden esetre már ez a sárga, szögletes órás, nem tudom micsoda, és tulajdonképpen ebből ered a filmnek a konfliktusa, hogy hogyan lehetne őket visszaküldeni, mihez lehet kezdeni utána ezekkel az emberekkel, és ez egy két és fél órás filmnek ad táptalajt. Ennyit én a történetről így spoilermentesen szerettem volna elmondani. A rövid beszámoló meg tőlem annyi, hogy a Tom Hollandosok közül nekem ez a kedvencem. Ö, nyilván ez sosem titkoltam, meg ezt nagyon sokszor el volt mondva, hogy nem szerettem annyira az önálló pókember filmeket a, az MCU-ban. Tehát a, hiába nagyon jó Atom Holland. Maguk a filmek szerintem egyszerűen ö, méltatlanok ahhoz, hogy ez a srác mennyire jó bennük. És Itt sem vagyok benne biztos, hogy ez egy feltétlenül elképesztően zseniálisan jó film, de annyira érzelmes lett a forgatókönyv, és olyan remek jelentek, néha párbeszédek és gondolatok vannak benne, hogy, hogy én, én a filmnek az utolsó másfél órájában örömkönnyeztem annyira érű uh -huh. volt, és addig is. Voltak benne relatíve jó összecsapások, amik szintén nem voltak jellemzőek szerintem. Eddig az MCU-s filmekre, de itt ezek is működtek. És, és a legfontosabb, még egyszer, érzelmes a film, és működik. Úgyhogy én ezt biztos, hogy újra fogom nézni, és az idei MCU filmek közül ugye ez volt a negyedik, amit idén láttunk, ez volt simán a legjobb. És az Endgame óta is talán a legjobb MCU film. Akkor ő, én elkezdek negatívkodni, jó. amit majd az egész szadás alatt uh, fogok uh, tolni. Tehát én leszek most a gonosz, gonosz negatívitron. Megint. De, <gül> de, de, de, <gül> uh, a, de, amúgy jó, én se utáltam egyáltalán, mert a második fele azért megmentette, de én az első felén, ami egy két és fél órás film esetén, mondjuk így az első egy órát jelenti, ott azért én teljesen feszengtem, hogy ez végig ilyen lesz. De, tehát Azért egy kicsit... Tehát ne, egyébként nekem is ezt tetszett a legjobban a Tom Hollandos pókember filmek közül, de az azért egyik hozzá, hogy azokat nem tartom túl sokra. Tehát én a másodiktól azért kicsit hülyét kaptam. egy Kicsit itt is hülyét kaptam. De ugye végére úgy, úgy tényleg egész jó lesz. Tehát így egész nézhető meg úgy... El, tehát egy kicsit, kicsit elengedik ezt a Ezt a minden percbe kell három poén, és minden karakternek minden, mindig minden pillanatban viccesnek kell lennie dolgot, és amit már a, az örökkévalóknál is mondtam, hogy a film második felében van olyan karakter, aki néhány percben, nem, néha néhány jelenetben nem vicces, és nem mindenki minden pillanatban laza, és ezt én úgy szeretem. Tehát én, én ezt szeretem, amikor nem mindenki olyan kibaszott vicces állandóan, hogy hülyét kell kapni tőle. De a film első fele azért úgy, úgy, hát, úgy erős Mi a volt, nem nem problémát Zack Snyder DC filmjeivel? Mert mi van Zack Snyder hát DC? Hát ott senki nem vicces. Po Pont olyan, amilyennek te szeretnéd. Amilyennek te szeretnéd, tehát, szeretnéd filmnek, olyan. Hát. hát sok Zack Snyder DC filmet többre tartok, mint a pókember filmeket. Aha. Uh. De az nem azt jelenti, hogy ez az egy probléma van a világon, és ha ez megvan, akkor nincs más probléma. Tehát azoknak más problémái vannak. Nem tudom, én, én szerintem meg lehet nézni, ez nem egy rossz film, meg vannak benne jó dolgok, amiket majd a spoileres résznél megbeszélünk, meg vannak benne iszonyatosan cringe és nagyon fájdalmas hülyeségek, amiket majd szintén a spoileres résznél megbeszélünk. Nekem ez egy ilyen oké okay film volt, tehát egy úgymond mozi élménynek tök jó, tehát tényleg ez a beősz, ez egy ilyen tipikus ilyen, ö, ilyen ünnepi blockbuster, Nagyszabású, szerintem azért annyira nem ütött a látvány, egy jelenet volt, ami úgy ért is, valamit a többi az tipikusan ez a félhomályos sötétségbe, agyonvágva CGI karakterek ugrabugrának, tehát én azért szerintem ennél sokkal jobbat is láttunk már. Mondjuk, mondjuk nem, nem Pokémon filmbe egyébként, hanem más Marvel filmekben, tehát mondjuk a Pokémon filmek azok tényleg nem az akciójukról a híresek, Én nekem itt egy jelenet volt igazából, amit tetszett, az az egy, ami világosba játszódott, mármint akció jelenet. Uh -huh. gondolom akkor igen. Igen, Melyik? az. az. az. Uh -huh. De nem volt rossz, csak mondom, ez, ez, az az igazság, hogy ez nem egy rossz film, csak ez baromira nem nekem készült, tehát ez nem az én kénizlése. Mondom, a második felébe egy kicsit úgy összerántotta magát, és ott már úgy tényleg tetszett, de uh, nekem ez egy ilyen oké okay kategória volt. Hát nálam meg, euh, inkább a Gergőt közelítek, euh, nálam, nálam még mindig a hazatérés ugye a, a kedvenc, a Tom Holland féle pókemberek közül, nekem ott euh, az nagyon működött, nagyon elkapta azt, hogy milyen is ez a karakter, és, és az egész John hughes kicsit a John hughes hangvétele, meg ugye a felépítése, meg hogy nem kell a világot megmenteni, hanem, hanem egy fiatal pókemberhez egy, egy ilyen gonosz dukál, meg stb. stb. stb. ezek nekem nagyon-nagyon tetszettek. Tehát nek számomra az a film nagyon sok volt. Az idegen már voltak problémái nem rossz film sem egyáltalán, mert, mert így jól használta az átverés részeket, voltak jó fordulatok benne. De, de hogy összességében az számomra azért felejthetőbb volt, és ez a kettő között van nálam. Ö, fantasztikus élmény egyébként. Ö, ugye beszéltük, hogy Tizenvalanyodik film most az IMDb, 8,9 csillaga van, és ezt abszolút megértem, Szerintem ez nem annak szól, hogy milyen a film minősége, ami, aminél hát sokkal jobbakat is láttunk már, sokkal hosszabbakat is természetesen, tehát nem kirívóan jó ennek a filmnek a minősége szerintem, viszont irtózatosan szerethető, írtózatosan imádni való, mert olyan dolog van benne, amiről majd fogunk beszélni spoileres résznél, amit én például még nem láttam, nem nagyon láttam. Ez a crowd pleaser film csimbora szója, tehát ez a zsenialitás a, a Marvel alkotóknak, hogy, hogy, hogy egyszerűen tudják, hogy a, hogy a nép mire vágyik, pontosan tudják, hogy mi az, amit szeretni fognak, és mi az, amivel nagyon durran hadnak, és ebben a filmben ezt ez megtették. Meg, meg e, és és ezért, ezért tényleg olyan, hogy tapsikolós néhány jelenet, e, pláne a, a Marvel rajongóknak, vagy a karakter rajongóinak, stb., Mint a franchise, úgy értem, a pókember filmek de hogy e, tényleg vannak benne jelenetek, úgyhogy én is, én is ilyen nagyon széles mosolyjal néztem végig, és nekem is kedvem volt tapsikolni néhány jelenetnél. E, épp ezért nagy élmény is volt dacár annak, hogy mondom minőségében azért láttam már jobbat, akár a pókember filmek között is, viszont ami, ami talán a többi fölé emeli ezt a filmet számomra az, az szintén Gergő által említett érzelmessége ez a legkomolyabb pókemberfilm eddig szerintem egyébként az összes közül tehát nem csak a Tom Holland féle filmek közül kicsit legsötétebb is, talán ebből a szempontból, és Tom Holland legjobb alakítását is ebben a filmben láthatjuk, Sim. vagy akár a legjobb pókember alakítást is ebben a filmben láthatjuk, tehát most a többi színésszel is összevetve, Fantasztikus, egyébként tényleg, amit Tom Holland itt leművel, és ez is tovább számomra tovább, további erény, tovább erősítette az élményt és a, és a film minőségét. Szóval számomra is, ha azt mondom, hogy bőven nem a legjobb film, amit idén láttam, lehet, hogy a Marvel filmek között most, ha végig akkor igen, így van, de, de a legnagyobb élmény Lehet, hogy a legnagyobb élmény volt számomra idén, mint is élmény, tényleg így nagy, betű, nagy betűvel mondom. Úgyhogy igazából számomra ez, én ennyi, ennyit mondok egy előjáróban, meg spoiler nélkül, aztán belemegyünk, hogy mi, miért hányszor, de, de, de, de én is nagyon-nagyon szívesen fogom újra nézni, ez kétségtelent. Na. Jó, ugye már így a Twitteres, Facebookos kiírásaitok alapján hogy így hasonló uh, uh, gondolatokat prognosztizáltam én is, hogy ilyesmiről fogunk beszélni. De igen, úgyhogy szerintem mindenki, aki eddig bizonytalankodott, biztos vannak még ilyenek, azok jó szívvel tudom ajánlani. Előtte érdemes megnézni az előző filmeket, Már csak azért is, mert amúgy uh, valamelyik jobb, mint emlékszel rá. Nekem különösen ez az Amazing Spider-Man 2-nél jött ki, amit én uh -huh. nagyon nem szerettem, uh, amikor megjelent, és hát arról már ugye van podcastünk, kibeszélünk. beszélünk, és valamiért most sokkal jobban tetszett, és lehet annak tudható ezben, hogy valahogy uh, közelebb áll hozzám Az, ahogy azok a filmek el vannak készítve, mint mondjuk az MCU-s pókember filmek. Nem tudom, hogy, hogy csak a Tom Hollandos filmekben egy kicsit a kiábrándultságom emelte föl az mm. Amazing Spider-Man 2 -t. Az elsőt a mai napig bírom, a Tobisakból meg az első kettő szintén, hát azok meg óriási filmek. a harmadik az meg még rosszabb, mint a borzalmas. Az, az, az valami embertelenül ez rossz. Látod, ott a, a, a, az, hogy mennyire antipatikus a pók ember. Az, az, az, nem, is, nem is értem, hogy ezt így, hogy gondolták. De, hogy, hogy azok a rettenetes szekció jelenetek, meg a, a látvány. Fú. az Összevetem, hogy így, én emlékszem az Andrew Gárféldosokba is, már az volt a bajom, hogy az Andrew Garfield is állandóan poénkodott. Ezekbe is az a bajom, mint a nagyon sok Marvel filme, hogy állandóan mindenki poénokodik, és mindenki vicces és laza. Mondjuk, én ebből a szempontból egyébként a a pókember hárman röhögtem a legtöbbet. Az a legviccesebb film szerintem messze. Azon tényleg jókat lehet röhögni, az Csak más a kérdés, tudom, hogy miért. Az más kérdés, hogy miért. Ugye velem röhökszem, rajta röhöksz, és az ugye nem Sokkal többet röhögtem, mint a többin összesen. kiröhögött. -e? Tehát ez tényleg egy olyan rakás szerencsétlenség az a film. Olvastam, hogy nagyon sok baj volt ott a production közben, meg ugye komoly kreatív nézeteltérések voltak Rémi, meg a stúdió között. De mindegy, szóval azok szerintem emelnek ezen a filmen, hogyha előtte látod őket, meg az egy nagyon jó film úgyhogy már csak ezért is érdemes, és utána még ünnepi szezon van, megnézegetitek, és szerintem ez egy tényleg marha nagy mozizás lesz. Így van, ez tényleg abszolút elható, hogy végignézni nézni az összes pókember filmet, ami eddig készült, már mint a Tobi megvárosoktől kezdve, mert volt korábban is már valami TV film volt, talán az. A mi Japán, nem tudom. Nem, volt amerikai is, volt amerikai is, az volt, az Amerika is, az az Amerika is volt sorozat is, de szerintem volt egy TV film is belőle. Nézzétek meg azt is, az <gül> hát azt nem Lehet, kell. Hát arra is hát van nem valami jó Én, én, én tudom, hogy borlasztó, de hogy nem. <gül> még nem... ezek a 90-es évekbeli volt Fantasztikus Négyes, Amerika Kapitány, Punisher, ezek olyan jók. Ez azt hiszem még És talán 70-es évekbeli. Úristen. Úristen! Ez a Pokémber film. Ez nekem való. Nem jött eszembe, a színész neve most szerepelt a volt egyszer egy hollywood ő volt az a... Nem. Igen, ő volt a Pokémber. Nicolas Cage. Nem, talán egy rendező volt. Uh -huh. Talán a rendező volt, aki, akivel ott a trélerben a, a ruháját, meg a dizájnját ott beszélték a, a Kaprióval, egy ilyen feltopirozott hajú fickó, na mindegy, ő volt a, a, a pókember a régi 70-es évekbeli tévéfilmben egyébként az ő sorozat. sorozat de látom. volt, mintha mint film is lett Nicolás volna. Nikolás Hemond. Nikolás Hemond, ő az. Ha, ő volt az, az. Az, az, az egyik gyerek a muzsika hangjában. Ráadásul. <laughs> <laughs> Nem Na, semmi. Csak itt közben rágoogliztam, hogy, hogy Spider-Man TV Movie. TV <gül> Movie, az az. Így kiadt Igen, Nikola a... számolt, ő az nem, nem, tehát az a neve. Aztán. Szóval az nem fontos megnézni, a többit viszont igen, mert hogyha végignézitek, és utána ezt így ráteszitek koronaként, ezt a nincs hazautat, akkor többet fog adni. Bár, talán, bár talán lehet, hogy én most például nem néztem, végig a korábbi filmeket, hanem csak simán beültem az útra, és így is óriási élmény volt, és lehet, hogy pont azért, mert hogy már régen láttam a korábbiakat, és sokkal jobban visszahozta számomra. Szóval lehet, hogy így is van egy hatása, hogyha, hogyha ismered, jól látod a filmeket, tudod, mik történt benne de nem feltétlenül nézed újra őket, mert akkor nem lesznek ott előtted frissen, viszont ez a film meg így visszahoz sok mindent. Hát, és akkor eltérhetünk spoilerkedni? Ja, most már nehéz biztos. úgy most beszélni, igen. Hát szerintem jó, akkor tényleg, aki nem látta még a filmet, az kapcsolja, ki, vagy nem érdekli, de mondjuk érdekli így spoileresen, akkor ők pedig nyugodtan maradhatnak, meg persze örülünk azoknak is, akik már látták a filmet, és akkor úgy megpróbálják összevetni a saját gondolataikat ezzel az álmokfutással, amit mi le fogunk itt nyomni. Úgyhogy jó, akkor elkezdhetünk spoilerezni, Uh, jó egyben, erősen az, elkezdtük az atombombát elkezdjük? Vagy, hát, dolgok, vagy... de hát most ebben is benne van Dartmoor, hát ennyi ja, Persze, ez a lényeg, hogy megjelenik egy ponton uh, egy váratlan dartmol. hát piros, fekete gönc na, ég, is, és sem. Sem. És uh, engem már amúgy az is meglepetésként ért hogy például a homokember itt van a póker igen, ember igen, ember. igen, meg a gyík hát, a gyíkot azt azt valahol... mutatták, szerintem, Én, na, a szerintem nem jött le Valahol említették, hogy benne van a gyík, de ugye ott is a Recyphens visszatért a, az ő alakítására. Na most egyébként ebben nem voltam biztos, hogy ugye a homokember, a Thomas Hayden Churchfél, ugye a Pokémer 3-ból, és ugye a Recyphens-es csodálatos Pokémon első részéből a gyík, hogy ők gyík és homokember formában vannak végig. Ugye a végén láthatjuk emberi alakjukat is, de, de miért nem a színészeket, mert a homok embernyel, tudjuk, hogy bármikor fölveszi emberi alakját, Ö, nem használták, hogy az, vajon a Thomas Hayden Churchill forgatták például, és nem. a recypherns vagy a CGI- volt, Biztos mert én az benne, utóbbira gondolok, az igen, szerintem de. is. És csak ilyen keveset vállalta Hayden Church, meg a Nem, nem. Szerinte Szerintem szintem hogy váltak valószínűleg, arra beugrottak, de aha. nem akartak amúgy szerintem. Szerintem Vagy nem akarták, hogy meglássák őket. Hát, vagy ez, vagy, de hát hogyha már, ha már ledumálták ugye Fox-sal, Defoe-val, Molinával, és hogyha esetleg már ledumálták, akkor már Hayden church és meg a Recypherző, akkor mi nem használták. Jó, Gyíknél nál megértem, de, de a homokembernél simán átváltozhatott volna bármikor Ez emberi alakba is, úgyhogy szerintem... Kell ütni. De nem akart egy szápöcsbe rohangálni. Ez ja, nem ért. Az nem fontos. Homokból bármilyen ruhát megcsinál magának. Szóval lehet, hogy az csak CGI volt ott a, az a kis rövid... Ö... Ja, te az élő szereplőre Igen. Már értelek? Igen, tehát ez egy egész jó CGI egyébként, főleg a Disney Fence-nek. No, mert meg tudják csinálni. Az iphone a félarca még akkor is díjformájú volt, amennyire én emlékszem, uh -huh. még legtisztább. Úgyhogy ő, ő előfordulhat, hogy, hogy nem volt jelen egyáltalán ott a kamerák előtt. De a Thomas Hidden Church az nem volt animált. Hát, nem akkor tudom. Ő úgy felbukkant. De hogy ugye. Várjál, még kit akartam mondani, ugye a a filmekből. Zöld Manó volt még a dok. nekem a kedvenc kameom gyerekek, az annyira elegáns volt a derdevil. Igen. Ja, nagyon. elegáns. tök jól Ennek Nagyon örültem. Az egy csodálatos volt, hogy itt van Charlie Ez Ez egy nagyon jól megcsinált, tök váratlan. És logikus, tehát nem ez a nem ez a hát erőszakoljuk bele, tehát nem egy Pamela Anderson a ból, hanem egy Egy, egy logikus, a történetben tök logikusan ott lévő karakter. És, és az ugye része a... az MCU-nak. Igen, de még, nem volt, kiderült régen, de még is nem, nem, nem volt crossover azokkal soha. a Marvel és az, az, az MCU-val. Marvel... nem Viszont azokban a Marvel beszélnek az MCU-ról, tehát az MCU-s karakterekről. Tehát de de crossover talán nem volt, nem? Ez az első. Nem volt találkozó, tehát hogy nem bukkant fel. Ja, úgy nem, nem, nem. az MCU-ban még nem tűnt fel a korábbi Marvel senki, úgyhogy ez az első. Úgyhogy ez tök jó, mert egyébként de ennek én is örülök, mert hogy simán behozhatnák, és hogyha már akarják használni derdevi t akarják használni Punisher-t, akkor ez csak is Charlie cox és John Berta-ra tudnám mondjuk elképzelni. Ú, azt adnám, John Berta-os Punisher bejön ide, és mindenki megöl. Biztos biztos meg fog történni. Hát ő, lenne. még egy karakter belépett azóta az MCU-ba, én nem fogok spoilerezni az egyik sorozatban a Netflix ja, sorozatban átlépett. Úgyhogy elkezdik összefonni a Netflix sorozatokat. Ami nem baj, mert a Charlie Cox, az tényleg így ez a... Hogy az a baj, hogy én ezt sajnos tudtam, mert a Rohadék sorozat, Én nagyon szeretem ott az oldalt, de premier plánba kitolt a Facebookra a képet róla egy hónapja. Akkor kiszállt a forgatás. Nagyon lemaradtál. Nagyon szerencsés voltál, én meg rémesen érges voltam, hogy mi, Istennek <gül> kell ezt kirakni. Mert tényleg az egy annyira. Már az volt az első ováció a közönségnél, amit yeah. ott a, a csálikoxot ott megjelent, és, és ugye nem lepleztek le belőle többet. Azt hittem, egy picit többet fog szerepelni. Nem, az egy tökéletes. Jó, jelenleg, bőven elég igen. volt. Elég volt. Ez Kis... így, így ennyi bőven elég volt szerintem. Meg egy jó poén is ugye jó a képességeiről. Igen. Ez is jó így... volt, igen. Jó dumája Én egy jó ügyvégy vagyok. <laughs> ő, ő úgy volt vicces, hogy elegánsan, nem úgy, mint mindenki más azon a ponton a filmben, hogy csak azért vicces, hogy vicce, vicc legyen a filmben, annak ott tényleg volt értelme. Uh -huh. Úgyhogy az egy, az egy abszolút kellemes meglepetés volt. Igen, és meg ugye nem csak karaktereket hoztak vissza, hanem vannak rendes jelenet megidézések a régi filmből. Például, amikor az Oktopusztal találkozott először a, a Tom Holland, akkor ugye dobálja alá a hídról az autókat, és utána a hálóval elkapja aztán rögzítőket. Ugyanilyen volt az Amazing spider a első be, igen. És, meg És mikor találkozik az Elektroval, meg a homok emberrel, akkor is nagyon hasonló vizualitása van ott a menekülésének az elektrótól, mint az Amazing spider man 2-ben, amikor ott a legvégén a PowerPlant-nél. Ezt mm -hmm. kaptak a igen. Jamie fox sal Tehát itt is így voltak. Hát meg a lányelkapás, ugye? Az egy nagyon szép jelenet volt. Ez nagyon szép volt. A Garfield részéről gyönyörű Jaj, volt. Jaj, spoiler! Garfield, Jaj. ledobtad Jaj, az atomot! Bocsánat! Ledobtad az a atomot! És a, a, a fél de, atomot! De várj, akkor még arra a rácsatlakozni. Szerintem az volt a, az egész MCU leggyönyörűbb jelenete. Tudom, hogy Andrew Garfield nem volt ennek sose része, most már az, de az, hogy elkapja a nőt, És ott a szavak nélkül csak az arcán a, az élete legnagyobb traumájából egy kicsi feloldozást nyer. Igen. Nekem az volt egyben a legnagyobb színészi pillanat is. Ez Egyébként így. az Andrew Garfield szerintem a Silence óta nem volt olyan. Legalábbis számomra olyan hát most nem mondom, hogy szimpatikus, de nem akartam nagyon Szerethető. Igen. szerethető. Én alapvetően hülyét kapok attól az embertől, de ebben a filmben... már Igen, majd még beszélni fogunk arról a filmről, de én ott is legszívesebben bementem volna a képernyőbe, és vertem volna. Ennyire nem bírom az arcát ennek a csávónak, de ebben tök... Őki pofa volt. Ő, Tehát, hogy így ő egy nagyon szeretett úrra szerintem, pókemberként. Abszolút. Meg sőt, én odáig is elmegyek, hogy szerintem még mindig ő a legjobb. Uh -huh. Tehát, szerintem Tom Hollandnál is jobb. Lehet, hogy csak azért, mert valahogy egy. az már nekem kicsit túlságosan is könnyed a Tom Hollandos. És az Andrew Garfield-os szerintem mindig egy fokkal azért visszavett ebből. Nem lehet, hogy ezzel egyedül vagyok. az még nem Disney-s volt, ugye? Nem. És az lehet, hogy amiatt... De hogy ő neki ez volt a feloldozása, és az a jelenet, az ott sírtam. Az egy szép jelenet volt, igen. Azt muszáj voltam, és tényleg ott megkapta a feloldozását. Meg a másik, megint csak Andrew garfield amikor elkezdték mondani, hogy you're amazing, amikor ja, ja, csodálatos ja, vagy, ja, és így ja. ez a, hogy te vagy a csodálatos pókember, és hogy, hogy jaj, Istenem, hát, mert elgyászoltam én ezeket a karaktereket. Ez az. Nem, én nem fogom őket többet. Ez az, kíváncsi. hát ez a nagy dolog itt igazából. És, és, és visszatértek, és nekem ez a filmnek, a filmnek ezek a húzásai, ezek a legmélyebb gyerekkori nedves álmaimat hozta vissza. Hogy, hogy nekem ezek voltak a hőseim, és nagyon sokat befolyásolta, főleg a többi maguire filmek, hogy én milyen filmeket szeretek, hogy hogyan viszonyulok az akciófilmekhez, hogy a szuperhős filmeket azóta is két pofára zabálom, És, és nagyon sokat tehetnek róla, és utána az Andrew garfield egy kicsit megmentették ezt, mert ugye nagyon keserű volt a Szájézapókember három után, és emiatt azokat is nagyon kedveltem, és ott is nagyon méltatlannak tartottam, hogy kettő filmig sajnos csak az Andrew garfield és utána jött a Tom Holland, aki jól csinálja, meg, meg tökre rendben van az, hogy be van éleszve az MCU-ba, de az, hogy ők itt találkozhattak, és úgy viselkedhettek, ahogy ezeknek a pók kell, és, és mind a kettejük egy, ö, ugye az Andrew Garfield egy, többször mondta, hogy egy nagyon traumatizált helyzetben volt, és ő ugye egy nagyon ö, agresszív és sötét úton indult el, miután a Gwen Stacy meghalt a, az Amazing Spider-Man 2. -ben. Igen, és pont ebből nem készült film a rohadt életben. Igen, pedig Az, az tényleg fantasztikus lehetőségeket adott volna, de itt szerintem ezt méltón adták vissza, és őt Tobi megvájörnél meg, hogy ő mondta, hogy hát megoldották végül mc és, és azóta is boldogok. És, és ezeket így hallani, én, nekem ezek azok a részek, amik miatt sokkal jobban szeretem, mint a többi Tom Hollandos filmet, és emiatt is tudom azt mondani, hogy azok a Az élmények, amiket én átéltem, azok mindezekből a gyerekkori élményekből erednek. Nem annak szó, hogy ez egy elképesztően fantasztikus módon megírt film, vagy fantasztikus módon megrendezett film. Csak olyan érzelmi húrokat tengedett meg bennem, ami nálam nagyon lehet, hogy a legmélyebben vannak. <kül> Hát igen, amit, amit már említettem, bocsánat csak, hogy uh, még a spoiler előtt, hogy, hogy olyan, olyan van ebben a filmben, amit én még nem nagyon láttam, egy olyan új élményt biztosít, ami, ami tényleg nem gondoltam volna, hogy ilyen öreg fejjel, meg ennyi film uh, után, ennyi megnézett film után, még lehet uh, új, ilyet mutatni, vagy újat mutatni, hogy korábbi egymáshoz semmi közük franchise-ok -ok szereplőit egy uh, légtérbe helyezik, és ahogy mondtad, én is Toby Maguire-t és Andrew garfield illetve a hozzájuk kapcsolódó Pókember filmeket már réges-rég elengedtem, egy, elgyászoltam tökéne, egy végelet, nem látok belőlük többet, és, és az, hogy, hogy ezek, a, ezek a színészek, mert ugye, ahogy már kiderült, nem csak Andrew Garfield, hanem Tóbi Maguire is megjelenik Pókemberként, mind a hárman együtt vannak, itt a Nincs Hazautban, <síny> és az, hogy ők így hárman beszélgetnek egymással, és poénkodnak, és mindegyik mondja, hogy, hogy nála a saját franchise-ában mi volt. Tehát ilyet látok, ez, ez valami hihetetlen. Tényleg ez a, egyszerűen tapsikolni akar az ember örömében, meg, meg meghatottságában, meg, meg sok, sokféle érzelmében. Én már nem voltam gyerek, én husz 21 éves voltam, amikor az első Tobey Maguire-os Pókember filmet néztem, de hát attól függetlenül számomra is nagyon-nagyon fontosak voltak, hogy azért beindította a Pókember a X-Men előző évben, aztán a, vagy a két éve korábban Uh, és 2002-ben, amikor a Pókember indították be igazából a képregényfilmes zsűrületet, még bőven a vasember előtt, uh, amivel az MCU elindult. Tehát ezek akkoriban óriási élmények voltak, hogy ilyet látunk nagy szabású Hollywoodit, nagy költségvetésű filmekként, úgyhogy én is ezeket faltam, mindig meg imádtam, de azt, hogy ezeket egy film láttam, és, és itt még a Toby sokkal szimpatikusabb volt egyébként, mint a, a Toby az ilyen saját kis, filmjeiben. Az én kis bölcs jóda mester. 40-es pókember érted, tehát, hogy igen, ott van a csámuk. Meg hogy ugye az is vicces tényleg, hogy a Toby a holland alacsonyabbak, az Garfield meg ilyen tök magas, pláne a hollandhoz képest, a kvét, tudom, van 170 centi max vagy ilyesmi, tehát kifejezetten alacsony, tehát hogy ezek is tök jók, hogy akkor úgy meglepődnek, hogy milyen magas, meg, meg hogy beszélik, hogy az ő csaját MJ-nek hívják, az övét is, de az, az más MJ, az övé, meg Vestiszi. Ez tehát én ezt le akarta verhigni, hogy mit látok. A hálóvetés. Hát az, az jó volt. Hát az is nagyon jó, igen, hogy ő neki szervi, hát ez zseniális. És akkor, és akkor ezeket így mind belerakják, és nem mondom, csettintettem egyet, és hogy gratulálok tényleg, ilyet én még nem láttam. Biztos, hogy tehát nem hiszem, hogy ez az első film filmtörténelme, ahol esetleg két franchise ö, egybe kerül, vagy én nem tudom, nem, nekem nem ugrik be hirtelen, de biztos, hogy kell legyen, tehát nem valószínű, hogy feltalálták a spanyol viaszt. A de... Django elszabadulban felbukkant a Franco Nero, és tudod, volt az a Django-s ez. Volt, ha, ha, igen, igen, igen. De igen. Az se ilyen mértékű. Nem, nem, nem, tehát de hogy ilyen szinten én még nem láttam, és, és ezért számom, ezért volt, amit mondtam, hogy betűs, igazi mozi élmény ebből a szempontból, és tényleg nem lehet más, csak így, csak így széles színes mosoly az arcunkon hogy nézni ezt az egészet. Eee, tényleg. Tehát amikor ők hárman együtt, amikor kiroppantja a hátát a Dobi meg a miről, mit nézek, te komolyan, tehát zseni. Tehát ugye, hogy van, ez fantasztikus. Úgyhogy ez három pokember együtt nálam ilyen évélmények, komolyan. Egyébként az hogy egyetértek, hogy ezek voltak azok a részek, amik egyébként magamat is meglepve, de fölhúzták a film végét, Tehát a, a, én ott azért középtávon már nagyon elveszítettem minden reményt, és amikor így bejött a két pókember, amit egyébként én nem tudtam, de azért így, hát szóval... Hát, na, nem, nem lepődtem meg, nem lehet, lepődtem lehetett meg, sejteni. De... Így megjelentek, és azt mondtam, azt gondoltam, hogy jó, akkor ez lesz a vég. Tehát innen ez már, ez már nem fog jobb lenni, és fura módon így elkezdett működni. Tehát, hogy tényleg jó volt a kémia közöttük, jók voltak a visszautalások. Én igazából egyik korábbi pókember filmérsára jongok. Meg egyébként a mostaniakért se, de azért emlékszem rájuk, és így tényleg jó pofa volt ezeket viszont látni ezeket a dolgokat, amiket most te is mondtál az előbb. Tehát ez a része amúgy meglepően jól működött a filmnek. Amikor nem. tehát Azok voltak a legjobb részek, amikor nem akcióztak, hanem csak úgy dumáltak. Igen, Azok olyan szavak. Én nem néztem egyetli. volna még. Nem az, én nem gondolom, hogy ez annyira zseniális lett volna, vagy ilyesmi. Csak egyszerűen nagyon kellemes volt nézni, ahogy ők ott haverkodnak. Hát és szerintem aranyos volt. Természetes volt. Igen, olyan, olyan. Annak ellenére, hogy egy folyamatos megállás nélküli service volt, Igen, valahogy nem abszolút. érződött annyira direktnek. Vagy pedig az volt, tehát az, tényleg csak ígen, az volt, az. De valahogy annyira. Jól, álltnek, jól álltak egymásnak, hogy így így, ahogy mondtad, olyan természetes beszélgetésnek tűnt az, ami valójában a rajongó kielégítése volt folyamatosan. De valahogy ezt így kell csinálni. Ugyan ne, egy... nem esik le a vászonról. Igen, rá. igen, igen, igen, ez, ez, így, ez, ez úgy meg volt csinálni. Ezt elképesztően szarul is meg lehetett volna csinálni. Hát láttuk a szólót szerint. V vagy a Star Wars 9-nél meg a néhány. Arról nem beszélünk. Nem? Nem? Nem. Tehát, hogy, hogy té tényleg ezt nagyon-nagyon el lehet baszni, és nem tudom, hogy hogy ez tényleg jó volt, vagy csak nekem tetszett ennyire, de, de valószínűleg nagyon jó volt, mert az embereknél tényleg annyira betalált. Nem, ez tényleg működött a filmben. És ez ügyesen volt megcsinálva, és nem Tehát nem jellemző ez a fajta ö, profizmus, legalábbis én ehhez nem voltam hozzászokva az eddigi filmeknél, mindegy kicsit olyan esetlen volt számomra. És itt meg valahogy, amikor ezekhez a részekhez értek, egy olyan biztos kézzel volt végigvezetve, és... És te maguk a párbeszélek az, ahogy ott fel volt a költözések, kérdezték tovább hogy na, itt van amúgy a ruhád, és akkor ugye mindenkinek ott volt yeah. a, a, a jelmez, a, a póló, meg az ingalat, meg... Hát tényleg az a jelenet, amikor végül is beléptek, ott a kapuna, a nedot megnyitott, és akkor ott, ott volt a sikátorban, a távol egy pókemlé, és hogy úristen, ez valaki más lesz, uh -huh. ez valamelyik másik színész lesz, és egyre közelebb jött, és felismertem az Andrew garfield a pókruháját, Ugye uh -huh. ez volt a, az Amazing Spider-Man 2-ben, és levette a maszkot, és akkor tényleg ott a, az egész, felsikított az egész moziterem, És uh -huh. az, az a, a egy gyönyör volt, és akkor utána pedig már a, a Tobi pedig ugye hát el volt akarva az arc, amikor megnyitott előtte a kapu, és őt is ott felfedték, és akkor tényleg minden elszabadult. Úgyhogy Igen. ezek azok a részek, amik tényleg egy öröki életre beírták magukat az emlékezetembe, és valószínűleg. Ö, Nem biztos, hogy máskor is, hogyha újra fogom nézni ezt a filmet, nem biztos, hogy ez ekkora flash lesz. De most elsőre az biztos, hogy egy, egy, ez egy megismételhetetlen dolog. Hát És... meg a flash az DC-ről nem lehet itt, ugye? Ja, hát. De... Ja, még. még. <laughs> Bár ebben is van egy flash, ugye? Ja, hát persze. De. De szóval... És laza és vicces ő is. Igen, most töké is már. Ja, szó, szó, de szó, hát ez az szerint. a legjobb dolog végre. Én ezért megérte megnézni, meg megcsinálni a filmet. Meg a, meg a végén is tök jó volt, ahogy ez a, a dinamikát létrehozták közöttük, hogy ugye egyszerre az akciójeleneteket összevonták, mm -hmm. és hogy közösen egy, harcoltak. Egy értékelhető akciójelenetet nem sikerült alájuk rakni. Még az sem si volt rossz szerintem. Tehát, én már kicsit tudom ezt, hogy félhomályba a CGI lények karatéznak, és közben ott vannak az effektek. Tehát, hogy ez... De az ez a Venom ez 1 nem... is nagyon jó volt, meg a kettőben. Hát ezek a... Gondolom, hogy ez volt a minőségi létsz Hát ha ez volt, akkor megugrották, gratulálok Persze, de az viszont gondolom, hogy akkor, amelyik tetszett, az meg a Grand Kanyanos volt. Így van. Az Ahol látni lehetett, hogy mi történik. Mert én értem, le, meg lehet csinálni jól azt, hogy sötét egy jelenet. Ott volt például az egyébként borzasztó 2014-es Godzilla. Az nagyon jól megcsinálta. Most oké, okay, a film az olyan volt, amilyen. De ott a sötétben játszódó jelenetek jól néztek ki. Itt konkrétan van egy ö, fényerő, á, fényerő állító csúszka, amit levittek 50%-ra. Ennyi történik. De ez nem ebbe a filmbe volt először, ez nagyon sok ilyen látványfilmben előfordul, és nem csak a Marvel-nél egyébként, hogy egyszerűen a jelenet sötét, hogy ne kelljen kidolgozni az effekteket. és Én ezt már annyira unom. Meg ráadásul nekem abszolút nem. Én is abszolút a világosból, az egész tűzgyűrű például sötétbe játszolva. A tűzgyűrű is ilyen volt, igen. Ott is azt hiszem egy világos jelenet volt. Az elsőben, ja, ja, ja. Szét is neonoszták. Hát legalább. Az éjszakán, hát hát, hát, ott ott is hát is legalább másik valamit. Meg esett az eső is ráadásul. Próbálkoztak. próbálkoztak de, <gül> tehát, ott ott hiába lehet azt mondani, hogy a sötét rejtegették, de hogy az összes többivel meg azért jól ki volt emelve. Úgyhogy a tűzgyűrűt emiatt mondjuk nem. Nehéz, nem, nem, az, az jobb volt ebből, ennél, a szemben, csak ez zavart, hogy állandóan sötétben akcióznak. Persze. De viszont az, meg az a Stranges, az úgy elég látványos is volt szerintem. Igen, a vizuális ötletek jó szép volt. Szép volt, nagyon, igen. Meg csak, nekem a film hát, a legnagyobb fájdalom, az a Doktor Strange karakter volt, hogy úgy, hogy úgy Valahogy olyan erőltetetnek éreztem, és utána le is ültették a filmnek kb. Igen. felére, mert hogy nehéz vele mit kezdeni a történetben, mert túl erős ez. Túl erős, Mint úgy. a Captain Marvel volt ugye az Endgame-ben, hogy ő is csak a legvégén bukkanhatott mm. fel, pont emiatt. is. már ne csináljon éreztem, semmit, köszönjük. Vagy, hogy nagyon elalibizték ezt a... Hát igen, mert kellett az mindenképp az a ugye az egész kiinduló ponthoz, ugye, mert is ez most az, az, az, az nincs az első ö, film, ami tényleg így komolyan behozza ezt a multiverzum ö, szállat, amit majd ugye a következő ö, Marvel film, a május jelenlegi tervek szerint, májusban érkező Doctor Strange az őrület multiverzumában fog kibontani még jobban, ö, amiben ugye már ő lesz a főszereplője, tehát hogy oké, okay, hogy itt kellett a karakter, hogy elindítsa ezt az egészet, de, de azért félre kellett tenni, mert na, Mondjuk úgyis a következő... A... A következőben varázsz. ő lesz a főszereplő. Mondjuk ki a varázsszót, hogy ilyen stílusosan fogalmazok, vagyis két szót, tehát plot device volt. nagyon van. Strange. Mint vagy. ahogy körülbelül a film fele plot device volt. Úgy, hát az, jár, a, az a bedobozolt varázslat, valamilyen Megguffint létre kellett hozni, vagy létrehoztak, így, ja. hogy kicsit egyszerűbb legyen. Én abban se vagyok biztos, hogy bármi értelme volt annak a végső varázslatnak, hogy most Semmi akkor az, az hogy, hogy működik, vagy most ki törődik. Ne, ne haragudj, hogyan... tehát de a Dr. Strange-nél érhetem. nagyobb seggfej szerintem nincs az MCU-ba. Tehát, tehát a de végén... Szerintjük. De nem, tehát a végén, most komolyan mi akadályozta meg Mr. Dr. Monsieur Strange-et? Hogy oda menjen a Tom Hollandhoz, és azt mondja, hogy jó, figyelj. Mert a Tom Hollandot elfogadom, hogy nem ment oda könyörögni a Dr. Strange-hez, hogy a barátai mégiscsak emlékezzenek rá. De hogy most ő miért nem ment oda, hogy jó, figyelj, rendben, egy -e fene a barátaid emlékezni fognak? úgy Ennyi lett volna. Tehát, De ez a módsítatás ennyi... csinálta az egész problémát, szerintem a film. De nem, vagy. azt csinálta a problémát, hogy a Tom Holland belepofázott. Egyébként a Dr. Strange meg tudta volna csinálni azt a varázslatot, csak a Tom Holland nem tudta befogni a száját. Igen, De ha, meg tudta volna. ha a Marvel írók azt mondták volna, hogy A Doctor Strange vissza tudja csinálni, akkor Dr. Strange vissza tudja csinálni. Ráadásul, ez kettő sor igen. lett volna a és forgatókönyv. Hát, egy embernek kevesebbnek kellett volna, ugye? Már emlékeztetni. Így. Spoiler. Ráadásul. Még könnyebb is lett volna. Tehát, ugye, hogy, valaki meghalt. Azért, azért itt a búrsitelés az megyám ezerrel, meg a plot device, plot device szon. Meg szóval ez az elején, tehát, tehát arról szól a sztori, hogy a Hogy a Dr. Strange nem tud megcsinálni egy mágiát, mert a Tom Holland idegesít. Ne, már, na, mert koncentrálni kell. Már. Tehát most ez szerintem rendben van. Hát most... De téged is idegesít, hát akkor majd a Dr. Strange-et, akkor Engem meg Lehet, hogy ez van, valami olyan bonyolult, ez koncentráló van. dolog, koncentrálni való van benne. Ö, és hogyha bepofáznak meg idegesítek, akkor elcsessz, tehát simán lehet esetben, ez... Amennyiben én vagyok Dr. Strange, megmondom akkor kedves pókembernek, hogy a kedves pókember, akkor te most kifáradt a szobából. Igen, takarodj. Igen, Igen. A faszba, hülye gyerek. Ennyi, és meg van Tehát, Egy... hogy ez ilyen nagyon-nagyon durván plot device. Igen. Illetve De oké, okay, legyen, tehát ez a... Ha ez nem történik meg, akkor nem történik meg a film. Jó, legyen, fogadjuk el. De hallod? A a az a... Az a ketyere, amivel elő lehet állítani az ellenszer, az mi? Van, van a Happy a sofőr lakásán egy ketyere, ami úgy néz Igen. ki, mint egy szolárium, Igen. és az a gép bármit elkészít. és jármény nyomtató. Oda mennek hozzá, hogy akkor megcsináljuk Dr. Octopusnak az ellenszert, meg megcsináljuk Zöld Malónak az ellenszert, és így aznap estére az így kész. Tehát, Tudod, de amikor így ülök a moziban, és így érzem, hogy hülyének vagyok nézve. Tehát, hogy na, na, azért értem, hogy Marvel értem, hogy Pókember értem, hogy most aztán a Disney multiverzum kapott nyitott a Sonyra, és aztán most, kurva jó, de azért, azért nem árt. Tehát, ilyen hülyeségeket komolyan. Úgyhogy, na ezekre gondoltam, hogy azért itt erőteljesen gondolkodtam, hogyha nem a sor közepén ülnék, és nem fizettem volna ki a mozi jegyet, hanem mondjuk otthon nézném ezt a filmet, akkor jel gondolkodnék, hogy érdemes nekem ezt végignézni. Tehát, Annyira annyi fassággal van tele ez a film, főleg mondom az első felett. Tehát az, az szerintem nagyon irritáló volt. Meg a oh, gyerek. Mindenki vicces, mindenki humoros, mindenki minden percben, még a, még a, csá, a három csávó a suliba, az meg van, amikor megy vissza Igen. A, a Peter. Ez az a kis ezek egy mini stand adnak elő ott a fal előtt. Úristen! Tehát... Minden, amit gyűlölök a Marvelben, az itt van az első háromnegyed órába. De szerintem itt ez azzal a... Az egy kicsit azért tompítva hogy viszont ebben mégis valahogy megengedték megeng a drámát. Tehát hát a, a végére, de, igen. Nem, ezt mondom, hogy a végére már azért... Már halálánál is engedték. Hát én azt már oda számolom, tehát kb. Ott, ott talál magára a film. Az, az a filmnek a fele is. A, meg szerintem amúgy azelőtt is például az... A, amikor a kölköknek nem sikerült például az egyetem, én, én ott nem éreztem azt, hogy ez el van idétlenked. Hát de hogy nem, azért be kellett jönni a, a izének, a flashnek, meg azért a az papírszéttépésnél muszáj volt egy poén berakni a végére, mindig volt egy poén minden jelenet végén ott kellett lenni annak az egy, minimum egy poénnak. tehát minden jelenetben percenként minimum egy poén kell. De aztán nem. mondom, a ne, második felére volt. úgy... Tehát szerintem itt harmadolva volt kb. a poém mennyis. Hát de még így is iszonyatosan A többihez képest. Én nem te, éreztem harmadolva. Nem, nem volt olyan hát, rossz. Ez hát hát rendszer... Harmadolva, harmadolva oh, volt a Thor Ragnaröthez képest. Igen, jó, ha azt képest, Az még mindig rohadt sok. Hát ez egy, re ez egy recept, ami, ami működik. Értem, csak ez a ami, recept ez szerintem... ami működik. Tehát hát most ő... meg aztán pláne, ugye? Értem, értem, hogy ez egy recept, de attól ez nekem még nem tetszett. Hát tudom, persze. Mondjuk, ha én úgy vagyok bele, hogyha a poénok olyanok lennének, hogy tényleg ilyen fárasztó és nagyon kínosak, akkor oké. Okay, de de azért a, ezek a, a pojanok. Ez nem egy centrális előadás, hanem. Az is működött nekem. Nem, nem, nem. Nekem például az is működött. Más, hát nem azt mondom, hogy tércsapkodós, de hogy így. Tehát, hogy azért úgy. Elkuncogtam úgy ezeken a vicceken. Tehát, hogy a pokerben filmeknél, meg úgy általában az emotió filmeknél a, a viccek számomra nem kínosak egyáltalán. Mint azt meg, észre. itt szerintem nem, nem ilyen erőteljes. Meg, meg igen, attól rakna röknél, ott engem is rohadt zavart, hogy a drámát is még agyon ütötték. Mindig az mindig Akkor arra volt. szükség volt azért. De, de itt az meg volt engem? Abban az időszakban arra nagy szükség volt a, uh -huh. a tajkovai Vajtiti féle uh, humorra, vagy hát ehhez a hozzáállásra, mert a Thor 2 után nagyon át kellett vinni másfelé ezt az egészet és az meg nagyon-nagyon bejött. Tehát hát igen, az, egy, az egy komolyan behetetlen, meg poén, egy Nem a dolgok komédiá... áll ez meg, hanem ez kb. a legtöbb ne, Marvel csak filmre, akkor, igaz, hogy csak mindenki akkor mindig egy... vicces. Most visszanézve, igen, az egy, abban hogy abba a, a drámát el, tehát hogy sokkal inkább a poénokra mentek rá, de az akkor, négy évvel ezelőtt, vagy három, mikor volt? Négy. Akkor ez, ez erre pont nagy szükség volt, és azért is fogott tukfogadták olyan jól ö, a Thor 3-at, mert, mert akkor, akkoriban pont arra volt szükség. Most már, vagy hát most jön az új fajtitiféle Thor, hát kíváncsi leszek, hogy full olyan lesz-e, vagy esetleg egy kicsit komolyabbra fordulnak-e a dolgok. Szerintem full olyan lesz. Meglátjuk Love and Thundernél, szintén jövőre. Ö, Tudom, a, a, engem engem ezt... a nem zavartak, sosem Marvel filmekben. Ö, Marvel filmek ilyenek, ezeket úgy is kezelem, Én, el, én elszórakozgatok rajtuk. Uh, ja, nekem Engem, engem külön rohadtul külön. idegesített az elején, de mondom, hál' Istennek, és az a vicc, hogy a végén nem az volt, hogy kevesebb volt a poén, hanem Hogy úgy normális poénok kezdtek uh -huh. el. Meg úgy valahogy pont, uh -huh. amit beszéltünk a három póker miatt, úgy hát hirtelen az, az egész. Sokkal jobb, igen. Az egész elkezdett valóban jó pofa lenni. Azt én nem mondom, hogy szénnél röhögtem magam a filmem, mert nem. De úgy, azok olyan, olyan aranyos pillanatok voltak, és a, és a végén a dráma tehát az tényleg nem volt agyonütve. Tehát a A, amikor a mély ugye meghalt, és akkor jött a Happy Hogan, és így nézte, hogy ó, oh, ne, most lesz a poén, és nem volt poén, tehát volt egy-két ilyen pozitív csalódás a filmben. Meg, az meg, úgy azért jó volt. Hogy engedték szenvedni végre egy kicsit a pókenber. igen Igen. Ez, ez nekem fontos volt, mert most már tényleg mindet láttam, ez egy ilyen visszatérelem, hogy meghal a valaki, aztán utána megszomorodik a, a temetőben. Mert minden egyes pókember színész egyszer megjárja a temetőt, és szomorkodik valaki miatt. És... Egyetlen egy másik Marvel karakternél nincs ilyen. Vasember sosem volt temetőben. Amerika kapitán sosem de volt De hogy nem a végjáték végén. Jó, a hát. sajátja. Akkor sem, mert akkor is otthon volt. Tehát, Nekora... hogy nem temetőben volt elásva. Mekkora Isten szeg... szert. Szegény Peter Parker basszus, állandóan ezt csinálja. És, és nagyon meglepődtem amúgy a ménénén, hogy áldozták, Szerintem ez egy erős jelenet is volt, a Willem Dafoe, oh, annyira zseniális, nagyon. ez úgy láttam a Willem Dafoe-t. Ja, nagyon jó. Oh, Istenem. És amúgy mennyire fasz volt már annól még 2001-ben, 2 ben hogy elindították ezeket a Marvel filmeket kísérleti jelleggel, és az X-Men az ilyenekkel lennel indították elindították el a Pókembert meg a, a Willem Dafoe-val. Tehát mekkora ki, ka, Klaszis kaliberű színészek szettek. És annyira jó, hogy itt is itt volt, és És, és nem csak ilyen cameo szintje, mert én ugye ettől fostam, hogy ez, a, ez egy ilyen cameo parádé lesz, de nem cameo. Kb, Nagyon de, fontos igazán, szereplők -csak igen. Csak a Derdeville volt a cameo KB, mm. és mindenki más egy kiemelt mellékszereplő volt. Tehát kapott tényleg a, a Jamie Fox, az Elektro még karaktert is írtak neki, nem csak jeleneteket. A, a Willem de nál is voltak ilyenek. Marina. az Octopus-nál uh -huh. is volt. Hát szegény gyík, meg a homokember. Gyík, meg homokember, Tehát ott pont de, azért, mert CGI-ok -ok amúgy is, tehát. Meg nem is voltak olyan fontos karakterek, yeah. szóval ezekbe Ezekben a filmekben is úgy ő, kicsit hálátlan volt nekik, de ez, most ez az ára annak, hogy amúgy meg ott van mellettük. Ez a három olyan színész megarc arc, és, és rohadt jól csinálta a Willem Dafoe, és az, a, az külön tetszett, amikor mielőtt meghaltam én én, amikor ott a amikor ott a folyosón verekedtek a pókemberrel, hogy ez a, ez a kicsit rémi filmeket idéző nyers erőszak volt, amikor nem ez az ugri-bugri szuperlátványos, hanem ez volt ugri-bugri, tehát... de ott azok tényleg ütötték, verték, meg könyökkel verték egymás fejét. Uh -huh. És még zene nagyon volt alatta, hanem ott tényleg csak az a, az a test harc harc, és ez mindig hiányzott nekem. Hát igaz a Pókember és... kettő októpusos orvosos jelenette, ugye? Igen. Az what the fuck, tehát abból tényleg csak a vér hiányzik, hogy horror legyen. Meg a, az el és a, amikor a Zöld Manó meg a Pókember a legvégén igen, az is elég durva és ott is, hát az, az csodálom, hogy nem lett ára itt és nem tudom, hogy hogy át, és az jutott egy picit eszembe em, uh -huh, olyan, uh -huh. ez nem volt olyan erős, de nem, emlékeztetett de. rá, és ez is így kicsit úgy, úgy engedett bennem az ellenállás ezekkel a filmekkel kapcsolatban, úgyhogy még egy ilyen pozitív fejlődés. Jó, hogy most a, azok a naponta százával termelődő Best Villains of the MCU cikkek most kicsit meg lesznek variálva, és ez tök jó. Így a ja, Willem Defo-t kicsit bekatapultál mindegyik a elejére, kiszorítva <gül> mindenki más, mert egyébként nem is az, hogy Ugye, jól tudjuk a Willem hogy ő egy kiváló színész, és egyébként azt is tudjuk, hogy nagyon jól lát neki a Zöld Manó, de húsz évvel később szerintem még jobban áll neki a Zöld Manó. Tehát hogy ebbe szerintem még talán jobb is volt, mint a, yeah, az elsőbe. És tehát tényleg irgalmatlanul gonosz. Yeah, tehát, yeah. ez, egy, ez egy rohadt szemét ütnivaló mocsok, ez az ember, yeah. is egy nagyon jól csinálja. Tehát hogy így, ez, a, ez a gonosz, ez nem olyan, mint a mint az első Pókemberben, mint az első Tom Hollandosban a Michael Keaton, hogy ilyen számító Nem, ez egy ektel, ránézel, és ez egy rohadt szemét látod. Nagyon gonosz, nagyon negatív, nagyon jól állt neki, úgyhogy ő tényleg öröm volt nézni, de jó, én sejtettem, hogy nem vele lesz a gond. most tudtam, hogy ő le fogja tenni azt, amit kell. Hát, de meg az Alfred Molina is úgy, ő, ő nem volt annyira rétege talán, mint a ugye az eredeti filmjében a 2004-es Spider-Man 2-ben, de őnek is nagyon jól lát az egész, meg kicsit úgy megdobbantasz, hogy kicsit őt is feloldozták, amikor kiavították a csipjét. Na, én azt el, kicsit elzorodott. sajnáltam, hogy ő belőle nem lett, ő nem volt annyira gonosz, tehát, hogy ő inkább ilyen, mondjuk jól tudom, hogy az eredeti filmben is ugye az volt, hogy ott beleégett Megváltott a csíp. igen. Igen, és akkor ott a, azok a csápok voltak valójában, de ő inkább volt pozitív figura így a filmben, és ezt kicsit sajnáltam, hogy... De már igazából ő... a Pókember 2-ben is azért. Hát ott a végén, már föláldozta magát ő, tehát, hogy ott akkor tudodhatni rá a Peter, és ugye ő sülyesztette el a, azt a hidegfúziós, nem tudom hidegf Át. Én nem bánom, hogy a filmben egyébként pozitív volt, én azt bánom, hogy lehetett volna kicsit azért néha gonoszabb is, tehát hogy kicsit néztem volna azt, hogy Alfred Molina, mint Dr. Octopus, ő, ő, ő szemétkedik, és ő effektív, egy negatív valaki, de jó, tehát ez legyen a legnagyobb probléma. Hát csinálta az elején is. Az, az elején, hát, igen. Nekem ez tetszett, hogy volt egy pici fordulat megint a karakterben, és... és És megint csak az elektrónál is, hogy tetszett az a fajta ellenállás benne, hogy olyan, amúgy ő, ő nem akarja ezt elengedni. Igen, igen. Hogy... Ő kurvára élvezi ezt a hatalmat. Igen, pláne itt. Tehát, hogy ugye az is, hogy itt még nagyobb hatalomra tud szert tenni. Uh -huh. Mert itt van ár reaktor, ugye? Igen. Ami a saját dimenziójában nincs, és akkor hú, ez új távlatokat nyithat, és ő inkább maradna, még a többiek hazamennének. Tehát, hogy így még ezzel is így eljátszottak, hogy neki azért itt jobb, még itt még menőbb lehet a, ebben a világban a, az elektrom, mondjuk konkrétan. És ott, ott nem tudom, a képregény ismerői biztos azért el egy-két könycseppet, hogy amikor talán ott az elején, amikor ott gyűjti az energiát, amikor felbukkan, talán már ott az áram a fejénél kirajzolja igen. egy pillanatra az eredeti képregénybeli maszkját, ruháját. Igen, de a végén is volt. A végén olyan. is lehet. Ott is lehetett Ez az, az elején fedeztem fel, lehet, hogy ott is, azt nem tudom, hogy ugye térne, filmben egyébként bénánhatna, tehát elismerem, igen. hogy a képregény ruháját nem lehetett filmről már elég nevetséges, de, de ott kirajzolja azt az áramizét a szemek körül, ami a, a képregényen nagyon jó volt. Igen, tehát ez is egy tök jó pofa dolog igen. volt, meg ugye a, az, ahogy kinézett a zöldmanú, az is. Egy fokkal közelebb van a képregényhez. Ott is voltak ilyen lila rongyok rajta, itt-ott az őrület. Így van, van, így van. Meg ott nem maszk van, ugye rajta, hanem az az arca, nem? I igen. Végül, vagyok? Hát, Lehet, nem, nem, hanem ott, a, ott egy csak ilyen, az maga. Nem, nem tudom, hogyha. Most ezt szépen én sem, hogy nem akarok ilyeséget mondani. Csak... De, de szóval, hogy néztem már, hogy a lila zöldbe van megint, ebből tudja, hogy valahogy kihozzák Aha. az eredeti. Így van, de, vagy a rubárkapásból az a kabát, vagy Jacky, ami rajta volt is lila volt. Igen. És hogy na, már ez a ruhájára, akkor hogy ezt Miatt. Is, Igen. Így van. Sajnálom, hogy mondókája nem volt, mint az első részben. Hogy... Ja. Ugye az icipici manó vegan dologatott, arra járt a pókocska is, fűbe harapott, vagy valami volt, ilyesmi volt. Pici vici te, spider. Te jól mondtad amúgy, és uh, hát az már lehet, hogy nem túl komolytalan lett volna ezekhez a filmek. Ó, igen, igazad van. Oh. Igen. Na, sajnos a szinkron hangjaikat nem kapták vissza. A Csernák Jánosról olvastam. A Csernák... Nem tudtak rá várni. Igen, valami más volt, és nem tud, nagyon sajnálja, mert nagyon szívesen szinkronizálta volna újra az Alfred Morinát, de nem tudtak rá várni. És egyébként azt olvastam, hogy, hogy helyette a... Jaj, de nem is tudtam, Aztán akartam mondani, hogy ki lesz, de nem ő lett végül, azt a besenciárpát talán. Mm. De hogy a, a, ugye sajnos a Willem defonál meg nem lehetett már visszahozni, mert hát semmis elhunyt Szakácsi Sándor. Uh -huh. Úgyhogy, úgyhogy itt, itt ki is volt, -e a hirtelen? Hát én, én nagyon örültem emiatt a feliratosvetítést. Ja, amúgy jobb, tehát ö, ezt akartam most mondani, hogy kifejezetten jó a szinkronja. Uh -huh. Tehát hogyha esetleg valaki ellentétben egyébként a következő filmről, amiről fogunk beszélni, annak nagyon nem. De a pokembernek kifejezetten jó a szinkronja, úgyhogy esetleg valaki ettől fél, akkor ettől fölösleges, mert nagyon-nagyon élvezhető ugyanúgy a film. A pók embereknél visszahozták az eredeti szinkrohangokat. Igen, a csöreg Így Csireg van, csöreg természetesen, ö, és Andrew Garfield nál is, most értem, hogy teszem a neve, de, de az a hang, tehát akivel, tehát ott visszahozták, akinél tudták, visszahozták, akinél, sajnos a Csernáknál nem, de, de jó volt a Besenci is, tehát ugye azzal nincs semmi probléma. Uh -huh. ö, ö, Talán még a homok embernél is visszahozták, a gyék meg ugye nem beszél, csak ilyen, vagyis úgy beszél, csak ugye ilyen lemélyített hangoló CGI-hangot, Akárki lehet. <gül> Igen. Aztán most nem ládám volt talán, most nem akarok, na mindegy, de, de, de a lehetetés és amúgy színvonalas, tényleg jó, jó, jók a hangok, jól szinkronizálnak, jók a... Az átfolytásokat ugye nem tudom, eredetiben még nem láttam, de a második megnézésem hózziher, hogy eredeti nyelvű lesz, úgyhogy majd jól megnézem, úgyis kíváncsi vagyok. Az, valami, valami. az a, a jó ezekben a Marvel filmekben, most egy-két kivételtől eltekintve, hogy még amelyik, tehát én hasonlóan voltam ezzel a filmmel, mint a Fekete Özvedgyel, hogy, hogy ez egy ilyen, Nekem ez egy ilyen tök átlagos, tudom, hogy most a, a Marvel rajongók, illetve a Pokémon rajongóknak ez sokkal többet jelent, hogy nekem ez egy ilyen tök átlagos, ilyen <coughs> receptre kimért, tökéletesen kiszámítható blockbuster, viszont vannak benne ilyen tök jó apró kis jelenetek, amik viszont egy kicsit fölé, az átlag fölé emelik. Nekem például a Fekete özvegyben volt ilyen a az a testvéri szál, hogy így Igen. apróság, de hogy itt is ez volt, hogy igazából ez egy ilyen tök film számomra, viszont vannak benne ezek az apró dolgok a, a kémia a pók emberek között, meg ilyesmik, amik így, így egy kicsit egy átlagos blockbuster fölé emelik, tehát hogy azért még így is egy ilyen átlag biztonsági játéknál azért egy kicsit több van benne, tehát úgy érződik rajta, hogy azért nem nem csak össze van szarva az egész, hanem hogy mint úgy, úgy volt, tehát nem, hiába tudták pontosan jól, hogy ezzel mennyi pénzt fognak keresni, azért nem szartak rá. És ez egyébként szerintem egy tök jó dolog. Még úgy is, hogy nekem azért voltak problémáim a filmmel, de úgy alapvetően azzal egyetértek, hogy egyébként szerethető. De ez csak így a összegzésként akartam. Hogy... Szerintem ennek a filmnek, hogy van szíve. Van, van, szép nagy szíve van neki. Van egy hát nyilván vastag a pénztárcája is, de Igen. itt a szív fontos, hogy, hogy mit tud adni, és tényleg itt a, az évvégi összegzésnél nálam még elő fog kerülni ez a film, de hát majd meglepődtök milyen helyen. Minden esetre tényleg így... A legnagyobb csalódásoknál... Ne, nekem tényleg ez a... <gül> ma, más nem, a mozi élmény az tuti, hogy örökérvény. Uh -huh, uh -huh lesz, és, és tényleg őszintén kívánom, hogy mindenki ezt átélje. És hogyha nem is a pókember, hanem bármilyen más filmre elmész, vagy egy foci meccsre, vagy, vagy bárhol, hogy a, egy olyan közönséget kapsz magad köré, akivel együtt tudtok ö, lélegezni, és együtt tudtok örömködni, és sírni, és minden, és ö, hogyha ehhez egy film kell, akkor legyen film. és ebben ne lássatok amúgy ö, semmilyen dél mondt, hogy jaj, mert ehhez egy pókemberfilm film, kell, hogy visszamenjenek az emberek a mozikba, Egy olyan film kell, ami megfogja őket, és, és majd még lesz ezzel kapcsolatban egy eszmefuttatásom később, de, de hogy a mozi még él, köszöni szépen, nagyon jól van. Végszólag sem rossz. Mert erről már beszéltünk, hogy az esemény eseményfilmek fogják a mozit életbe tartani. Egyébként érdekes, tehát, hogy a Oké, okay, hogy nem vagyok pókemberrajongó, de például a végjátékban az időutazós rész az nekem hasonló volt. Uh -huh, uh -huh. Hogy ja, egy ja. olyan film, amiért régen rajongtam, azt láthatom újra más szemszögből. Tehát, hogy ah, igen, hogy, hasonló volt. Igen. igen, tehát hogy most így feltételezve, hogy a pókemberrajongók valami hasonlót éltek át, akkor ezt így tökre el tudom így fogadni, van. hogy ez ennyire népszerű, mert az tényleg egy nagyon jó élmény. Hát meg tehát nagyon fontos, hogy kontextusba tedjük ezeket az élményeket. Nekem azért tetszik ennyire, mert nekem ez egy. Ez tényleg egy gyerekkori élmény mm. hoz vissza. És minden más ember, aki 9 meg 10 pontokat dobált rá, MDB, nem voltak kevesen, ahogy nézem, ő, nekik mind valószínűleg egy olyan élményhez kapcsolódik ez, és ez soha nem a fantasztikus ö, irodalmi magasságokat verő mondanivalóval vagy cselekménnyel van összefüggésben. De még csak nem is a Shakespeare-i színjátszással. Vagy a... Az meg, hogy, hogy 8,9 ponton áll IMDb-n, az meg majd megbeszéljük máskor, amikor majd az IMDb-ről beszélgetünk valamikor, mert az már az a téma, hogy egyáltalán erre egy mi szükség van. Igen, úgyhogy. De tényleg ezen szerintem nem szabad háborogni. Hogy most jelenek, meg Oscar-t kiáltani meg ilyenek. Ez, ez nem oscar jött nem. ez a film, ez a pénzed jött, meg a szívedért. És szerintem neki az kurvára elég. Hát a pénzemet elvitte, az biztos. Az a félsiker az meg volt neki. Mm. Nekem még nem, de majd adok neki. Nagy <coughs> hát Na. Ja, úgyhogy. Akkor szerintem akkor találbálhatunk feltámadhatunk. Fámadjunk. Egyetértetek. Igen, hát a következő eseményfilm, valamilyen szinten én azt hittem, hogy az lesz, de úgy tűnik, hogy tévedtem, mert nem ment túl nagyot ez. Viszont én, a én, engem a segítség. filmet látva ez kicsit se lepet meg. Ja. Hát hát a az most a filmet látva az már egy más dolog, de, de, de hogy, így de így hogy a, meg se nézték és... a filmet, ugye pont az a baj. De is megnéztem a filmet, és kijöttem, és kizárt, hogy ez siker legyen. Ez a film, ez akkorát fog bukni, mint a ház. nem tégedtél. Nem, tehát ez így... a volt már akkor a költségvetése. Hát de figyelj, nem merték a korábbi matrix filmek. Ez még így is iszonyatosan nagy kockáztatás volt, ezt így bemutatni. Nagyon akarta volna. Olyan szinten, hogy mert évek óta rágták a fülét, hogy csináljátok, nekünk matrix filmkel, matrix filmkel. És hogy ugye aztán végül csak a Lana vállalta el, A Lili elmondása szerint ugye egyszer most képtelen volt erre, mert pont egy olyan időszakban lett volna, amikor rövid időn belül halt meg két közeli rokon, A, hát a szüleik halt ja, meg. A szüleik, a apjuk, meg a anyjuk, igen? Aha, a igen igen. öt-hét eltérés. Öt-hét eltéréssel, igen, és hogy, és hogy a Lana pont, hogy a filmkészítésben menekült a Lili meg, hát ő képtelen és akkor így végül a... sorozatot... Igen, igen, készít, ugye? És akkor, hát ugye a Lili úgy volt vele, hogy ők már végeztek a matrix szal nyilván nem volt túl pozitív a visszajelzés, és ő ebben már nem akart visszatérni a Lana, pedig úgy érezte, hogy hogy ő vissza akar nyúlni a két kedvenc karakteréhez, akit alkotott, és velük kapcsolatban akarja. egy történetet lépíteni. Igen, akiket ismer és szeret, és új dologra... hogy most mit akartam ebben az egészben nem tudod? Hát mindegy. Hát, hogy ő ja, igen, nagyon akarta. De olyan szinten, hogy, hogyha Lana nem vállalja el, akkor kerestek valam mást. Tehát, hogy, olyan, tehát, hogy természetesen a az opció, hiszen ők, ők a Mátrix, de hogyha Lana azt mondja, hogy nem, akkor is megcsinálták volna ezt a filmet. Hát de ugye próbálkoztak is vele, tehát én olvastam, hogy a Zagper <hül> rá volt állítva, hogy írjon egy forgatókönyvet még évekkel ezelőtt, de szerintem az annyira szar volt, hogy abból nem kértek a volgennál, mert hogy több próbálkozás is volt talán, Tehát, folyamatosan dolgoztak ezen, csak sosem ütötte meg szerintem azt a mércét, de viszont hogyha a lána meg azt mondta, hogy ő megcsinálja, legyen az bármilyen, legalább lehet azt mondani, hogy visszatértek az eredeti A, a Matrix-osok. Így van. Hát az most más kérdés, hogy, hogy mondjuk a Matrix filmek a mai generációnak, vagy hát fiatal már semmit nem mondanak. Ez egy 10, hát 20 két éves filmről beszélünk, és a folytatások is 18 évesek, tehát hogyha valaki akkor született, amikor kijött a, a újra meg a forradalmak, már 18 éves, már felnőtt ember, tehát ez olyan, mintha nekünk a mit tudom én, 60-as, 70-es évekből lévő filmek folytatásait néznénk, 18 éves, hát nem, nem hát csoda. Azért nem, azért inkább 80-as évek az inkább nem, hogyha egy 20 évet veszel, és olyat viszont láttunk párat, mostanában Terminátor és társai. Jó, mondjuk az igaz, hogy ott ott voltak köztes részek is. A. Hát az olyan, mintha az oroszlán királyt folytatnák mondjuk most. Szerintem. Ami végül is megtörtént. Hát, megtörténik. Megtörténik. Jó, hát nem De Igen, arról ne beszéljünk. De egyébként igen. De Tudom, a... hogy Egy, egy más, már, már nem ugyanaz jelenti most a Matrix, mint, mint 20 éve, 18 éve, stb. Amikor tényleg egy óriási szenzáció volt. És, és hát ugye a két második film, vagy hát második és harmadik film, ugye sikeresebbek is Voltak főleg a második, mert hogy az első egy olyan hype generált, aztán is a Matrix még sok-sok éven át tényleg ilyen értekezések, filmes beszélgetések, filozófia előadások, nagyon-nagyon sok ö, dolog ö, részvevője volt, vagy hát témája, E, aztán ez azért elsikadt. tehát Matrix az úgy megmaradt ennek. Ez a trilógia, aminek az első része zseniális filmtörténet, a második, harmadik már nem annyira, az már csak inkább ilyen kis pénzle, pénznyerészkedés, látványfilm, abban is van filozófia, de meg se közelíti azért az első frissességét. És aztán a vacsorszók is valami hasonló karriert tudhattak utána magukénak. Tehát, hogy voltak benne ilyen számomra legalábbis jobb pontok, mint a felhőatlasz, én azt szerettem, de alapvetően, tehát ilyen speed meg Jupiter felemelkedés, stb. azért ők már ezt nagyon-nagyon el nem tudtak már azon a fronton maradni, amit amivel indítottak így a, a bound meg a matrix szal Csináltak azóta Netflix-senseit? Az a, a sorozat volt az, az, ami a sorozat fronton igen, tudtak aztán inkább érvényesülni a Sense-étel, bár hát, nem fén, én, én nem láttam, úgyhogy a nem tudom, nem gyó, tudom milyen, de hogy igen, nem egy Mátrix. <gül> hát azért nem volt, nem, nem sikerült a sense akkor a fenn akkor a jelenséget kreálni, mint a Matrixból, az kétségtelen. És én, ezért én viszont nagyon kíváncsi voltam, hogy ha már visszatér Lana egy Vachowski, mint forgatókönyvben, mint rendezésben, akkor hova gördíti tovább azt a sztorit, ami ugye 18 évvel ezelőtt azzal végződött, hogy, hogy hát meghódtak a főszereplők, és a robotok nem, Pusztultak el, tehát is nem volt egy ilyen lezárás, hogy na akkor most minden szuper jó, hanem hogy B2-t kötöttek. Egy új, igen, b kötöttek, nincs többé háború, viszont Neo és Trinity például meghódtak. Uh, viszont ők a főszereplők itt az új részben is, és ha uh, most egy kicsit elindulunk a film uh, felé, egyelőre most is spoilermentesen csak annyit, hogy, hogy ami, amivel indul a film, uh, Az alaptézis, amire felhúzta Lana és forgatókönyvíró ezt a folytatást, az szerintem zseniális. Hát én sose gondoltam volna, hogy így indulhat egy Matrix film. És hogy az új, az új rémálom. Ide tudják ezt hozni egy ilyen, ilyen jó szintre. Új rémálom? Mely a A West új rémálom. Egy kicsit igen. Most így hittem, ez nem jutott eszembe, de nekem az első rögtön beugrott, hogy ezek húztak egy új ré rémámot. És nekem rohadtul régláttam. Volna. De igen, hogyha ezen a fronton maradnak, akkor igen. Már ez már de, kicsit spoiler. Egy picit, de mindegy ez még nem, ez még csak a film minősége. E, <gül> nem, nem konkrét részletek, <gül> szóval hogy, de hogy a, a, a, a kezdés az indításra szerintem nagyon-nagyon jó ötlet volt, és, és igen, hogyha 18 évvel később készítünk egy Matrix folytatást, akkor az, az, az erre tökéletes, mert van benne ötlet, van benne filozofálni való most is, vannak benne jó poénok, jó visszautalások, fanservice, új, új nézőkre rejtélyes, való. Rejtélyes. Uh, rejt, igen, rejtélyes, titokzatos, ugyanúgy oda kell figyelni, erre a film is oda kell figyelni, bevallom vagy meg kellett volna néznem másodszor is, hogy rendesen tudjak róla beszélgetni mondjuk egy ilyen adásban, mert nem tiszta minden így az első nézés után számomra, vagy hát szívesen adtam volna még a leülepedésnek még egy nézést, majd meglesz, de nem most, vagy most már késő. Ettől függetlenül egy nagyon-nagyon jó indítás volt, amit aztán nem nagyon sikerült tartani, sajnos, így összességében én úgy gondolom, hogy mindig underrated az a film. Azt egyetértek, hogy megosztó, abszolút ö, megértem, hogy ez miért az, és hogy ez sokaknak biztos, hogy nagyon-nagyon nem, mert ö, mondjuk a, a Matrix rajongóknak is azért sok-sok csalódottság, akcionetekben is vannak problémák, stb. Igen. Bár egy emlékezetes van, <gül> az nem, viszont de... szerintem nagyon poém, meg nagyon jó volt. Majd az róla. a régi filmekben csak egy mellék De volna. igen, tehát hogy érződött, hogy azért nincs itt a, már akkora büdzsé, meg akkora akciós kreativitás, mint az első filmben, vagy mondjuk a második autópás jelenlete, tehát hogy ezeket meg se közelíti kö, az akció jelenletek ebben a filmben, tehát itt inkább a, a, tényleg így az ötlet az, amivel próbáltak e, és, és, a, és a, a szerelmi történet, amire rámenni, ami egyébként szerintem működött is. Kianur évzés most mostanákkal ez a film, ez tényleg szinte semmi nem lenne. Tehát ők, ők kellettek ehhez, hogy, hogy ez valamennyire működjön. Számomra egyébként, ha összesítem, akkor a, az elsőnek természetesen nem ér a nyomába. Egyébként a második, harmadiknál nekem bevallom jobban tetszett. Bár azoknak nem vagyok egy nagy rajongó. Igen, nekem is jobban tetszett, mint a második, meg a harmadik, de ez inkább azokat minőség. Igen, azért mondom, hogy már azoknak nem vagyok egy nagy rajongójá. Igen ebben több volt a, a szellemiség, az ötlet és a, a szív is. Hát igen, szerintem is igazából ez ennek a filmnek a, az ereje. Én őszinte leszek, nekem tetszett a film, főleg amiatt, mert hogy annyira bátor volt, Az, annyira, az igaz. annyira tökös az egész, ahogy ezt fölvázolta, és imádom azt, hogy még vannak ilyen filmkészítők, mint például a Lana Wachowski, hogy egy ennyire elmebeteg indítást vázol fel egy olyan klasszisnak, mint a Matrix, ahol tényleg ők sajnos már kicsit levizsgáztak a Matrix 2-3-mal, mert az tele, ezek, ezektől az üres filozofálgatásoktól egyszerűen a falnak mentem, és most újra néztem őket, és még... Én is, így, is újra néztem, igen. Kisütötte az agyamat, igen. de itt ebben a filmben ezek el voltak hagyva. Tehát nem voltak ezek az építéssel való párbeszédek meg a ülünk <síns> és nézzük a... Aj, a ez a, <síns> a Zionban, tehát az úristen, az, még, az, az, az, valami, az valami embertelen. Nem volt diszkós szexenek. Az, az, az égen, a <gül> Sziget Fesztiválban. Az... Tehát az, az, az, az, zéken, az elképesztő történet. volt, és, és itt ilyenek nincsenek, hanem az egész filmnek, így a gerincének ez a, ez a szerelmi történet a, a, a lényege, és ez szerintem nagyon szép, nagyon átélhető ez a, ez a fajta szerelem, mert hogy én nekem a Matrix trilógiában sosem volt túl erős maga a románsznak a felépítése. Én értettem, hogy mindent a szerelem halt, mert tényleg a, a Neo is úgy tér vissza az életbe az első rész végén kiválasztottként, hogy a Trinity megcsókolja, miután előtte azt mi És a második résznek is ez a fő konfliktus, hogy a Trinity meg fog halni, és a Neo meg akarja őt menteni, hogy, hogy ne, hogy ne essen baja. És Igen. a harmadik részben is ugye együtt jutnak el végül Zionba, Ö, vagy bocsánat, a gépek, a gépek a forráshoz, és, és azt is együtt érték el, és értem, hogy, hogy mindig is ez volt a matrix a lényege, de ennyire szépen valahogy szépen... tényleg is volt a legszebben ez fölvezetni. Sose Én volt megcsinálva, és... És nem azért, mert hogy a Keanu Reeves, vagy a kerienmos óriási óriásit játszak, hanem egyszerűen van köztük egy kémia most kivételesen, és azok a, azok a rövid párbeszédek, azok a bizonyos közös jelenetek, azok mind-mind annyi szívvel vannak tele, és látszik, hogy, hogy ők, ők szerették volna ezt a filmet megcsinálni, és a Lala is ez a fajta szeretet jön ki, és Nagyon-nagyon sok sötét folt van bennem is a történet kapcsán meg az akciók is sokszor szinte kriminálisak voltak, tehát így nagyon nem örültem neki. A vége az, az, az nem volt rossz egyáltalán. Igen, az egy egész jó. Az egy egész, egész, egész fasz a dolog volt, nem akarok konkrétan. Ez az is sötétbe volt, de majd, majd már hajnal, de... Hajnal, hajnalodó, hajnalodó. Igen. É ugrom az ágyból, <laughs> meg, vagy máshonnan. Hogy... hát igen. <laughs> de hogy, hogy az még tök jó volt, meg a látványvilág az elején egy kicsit szavart, hogy ez nem úgy néz kint a Matrix, de ahogy ment előre a játékidő, úgy lett egyre zöldebb. Én láttam, hogy, hogy minél jobban fel, felébred a Neo, mindegy, hogy az egyre zöldebb lesz. <gül> és, és, és ez is egy, egy remek rendezői húzás volt, meg a látvány. Istenem, tehát, hogy így írták, hogy nem túl kielégítő a vizuális prezentáció, hanem pont azt néztem, hogy mennyire jól vannak megcsinálva a jelenetek. Annyira szépek a színek, ezek a nap napfelkelték, ezek a fényes jelenetek, a A, úgy általában az egész set design. Én nagyon élveztem. A operatőleg abszolút rendben van amúgy. Meg, meg, meg tényleg úgy olyan filmnek néz ki, nem a green screen. Nem. És most tényleg. nem a zöld színről beszélek, Igen. nem <sans> a a filmben még akkor is, hogyha valószínűleg elég sok effektet használtak, de olyan, <spar atención> olyan kézzelfogható ónak tűnik. Miközben ugye a Matrix az ugye egy ilyen digitális, virtuális világról szól, úgyhogy talán pont ez lenne az a film, ahol megengedhető a digitális kinézet. De pont, hogy nem, hanem hanem rengeteg olyan dolog valamitől egy kicsit olyan életszagúnak. Praktikus effekteket használtak, ahol csak tudtak. Uh, az, egy, az egy és első részhez akartak visszakanyolni, a második résztől a borzalmas már embereket is CGI-ozunk, pedig hmm. még nem tartott a technika, volt, hmm. uh, és az nagyon-nagyon látszott, és az egyben még nem. És ugye az, az mennyivel szebben megmaradt uh, ma, ma, ma, tehát hogy mennyivel jobban néz ki a Matrix első része, uh, és ezért a próbálták, ahol csak lehet uh, praktikus effekteket használni. És ez látszik is. Igen, és emiatt nekem még vizuálban is nagyon, nagyon tetszett ez a film. Meg ez, ez egy abszolút szerzői film. Tehát annyira jó, hogy. A Warner-t sapoljuk amúgy, mert amúgy elég szar filmeket tudnak kiadni, de idén három szerzői blockbusterrel jöttek, a Dűnével, a Suicide Squaddal, meg ezzel a filmmel, yeah. És ők egyedül olyan hülyék, hogy még kreatív vízióra, vagy legalábbis hagyják a, a filmkészítőt, hogy megcsinálja, amit akar. Most az, az megint egy más vita, hogy mennyire működik, mennyire nem működik. Én a magam részéről mind a hármat nagyon szerettem, és annyira érezni az ízét, annak a, kézi, a készítőknek a kezemunkáját. Ezeken a filmeken és a Matrix ennek egy újabb nagykövete számomra. És emiatt van az, hogy, hogy valószínűleg nem fogok tudni belekötni a kritikáitokba, de én, ahogy kijöttem erről a filmről, én annyira pezsegtem tőle. Hát, meg ami van ami, ami, ami egyik legfontosabb szerintem most ennek a Matrix kapcsán, gyerekek, vicces. Tehát, hogy a Matrixről nem az jutott tesszünk be eddig, hogy, hogy poénkodnának, hogy poénok lennének bennük. Ennek a filmnek öniróniája van. Magával viccelődik, és ez sokaknak elhiszem, hogy nem veszi be a hagyom, mert Matrix Matrix brand ezt nem bírja, szerintem rohadtul. Tehát itt, itt a Warner saját magának szól be, meg... <gül> Van önirónia. Nagyon jó, jó kis öniróniája van ennek a vagy filmnek. Vagy a Lana szólogat, amíg, a folyamatnak is. Igen, jelenetek. Kicsit érződik is, hogy a, hogy a, a Lana beleírta konkrétan a forgatókönyvbe, hogy, hogy ezt a filmet neki meg kellett csinálnia, mert a Warner nagyon akarta, úgyhogy tessék. És, és hogy őrök csinálja a meg, akkor más fogja megcsinálni. Igen. Tehát, Tehát hogy, hogy ilyenek is ilyet, vagy Vátrix filmen egyébként ilyen jó poénokat írnak, hát az a Warner-es beszólás, ez a stúdiunk a Warner Brothers. Hát meg az a, a, a repülési kísérlet, Én nem mondok konkrétul, igen. de hát ott, ott, ott felordít a közösség. Ja, a végén? Igen. A, igen. Arra majd még térjünk már vissza. Igen. De igen, szóval nekem... Ez egy nagyon nagy élmény volt. És akkor még Black Sheep. Szerintem te nem mondtál, spoilermentes véleményt. Mister Negativitron visszatér. Legyél Sheep. Jó. Sheep. Sheep. Sheep. Nem tudom, nem. Én is ezt már szerintem a Suicide Squad kapcsán is elmondtam, meg lehet, hogy a Dűne kapcsán is, meg lehet, hogy még más film kapcsán is, hogy baromira értékelem, hogy a Warner az tényleg próbálkozik a zavarosba halászni. És ők azért nem minden esetben a bejáratot receptet tolják. Tehát, hogy azért ők, ők mernek kockáztatni. És ez itt is megvan, és valóban a, a film az tényleg egy nagy kockázatot vállalt, ezt rohadtul értékelem, hogy, hogy ezt bemerték vállalni, de ez a film ez, ez egy búrsit cunami. Tehát hiába rohadt jó az eleje. Nekem nagy, Engem nagyon meglepett, hogy ez így kezdődött ezzel, a, ezzel, a, ezzel az önironikus ötlettel, és hogy ezt így az első fél órába viszik is szépen. Igen. És annyira jó volt úgy nézni ezt a filmet, hogy fogalmam nem volt, hogy mi lesz. Tehát, hogy, hogy én... Tehát egy nagy, nagy költségvetésű blockbuster nézek, ahol nem tudom az első 20 perc után pontosan, hogy mi fog történni. Ez annyira jó esett, mert ez azért elég ritka. Amikor így egy ilyen filmet Aha. így nézel, nem? Így és le, de és, én és ez tökre semmit. jó esett. Igen. Csak aztán kiderült, hogy mi, fog, hogy mi a film, és hogy Igen. hova viszik tovább, és uh, nekem nagyon ilyen, tehát nekem csalódás volt a filmnek a, az, ahogy tovább gördítették, most a spoilerek miatt nagyon nem mennék bele, de nem igazán állt össze nekem az egész, és az a baj, hogy én, én úgy érzem, hogy itt nem a Lana Vacsovski nagyon kreatív, nagyon furmányos ívói tehetsége miatt van az, hogy én nem teljesen értettem a filmet, hanem mert itt irtózatosan nagy lyukak vannak a forgatókönyvben, de mivel, hogy nagyon kreatív az alapötlet, mivel hogy egy olyan első fél órával indít, amiben tényleg nagyon sok a potenciál, és ebből azért egy-két dolgot kihoztak, még ha minden ilyen dologra jutott valami nagyon ciki jelenet is. Még így is azt mondtam volna, hogy ez egy merész, ahogy Gergő mondta, az egyetértek, ez egy nagyon tökös film, ezzel egyetértek, nem minden szempontból üti meg a... Tehát, Tehát nagyon sokat akar mondani, ez úgy félig eddig néha sikerül neki, vannak benne jó dolgok, vannak benne rossz dolgok. Még erre is azt mondtam volna, hogy igazából ez véleményem szerint oké, okay, tehát legyen, jöjjön, nézzünk egy ilyen matrixot, oké, okay, hogy nincs az a filozófiai mélysége, mint az első résznek, de sokkal többet mond, mint a második, harmadik, legyen. De, de azt nem tudom megbocsátani ennek a filmnek, hogy az akciói jelenetek ennyire gányak. Tehát ezt megbocsájtom egy Liam Neeson akciófilmnek, de egy Matrixnak, bocs, de nem. Tehát az, hogy kell két órát várni arra, hogy villancsanak végre valamit, ez, ez nem. Tehát nekem, nekem, nekem nagyon hiányzott egy olyan megalomán őrület, mint ami a második, harmadik, vagy akár az első részben végig volt. Tehát én nekem ez, mint Pláne akciófilm... film, ez, egy... ez technikailag forradalmasító, ugye is volt az első rész. Pláne. de, én nem várom hogy forradalmas így nem, nem tudom, azt én se, csak hogy azután azért az emberek valami legalább egy olyan elvárása van, hogy azért a Matrix az akciókról is erőteljesen de... szól. Tehát ha a, a, a filozófia működik, oké legyen, de, szó, de egy Matrix működik. filmnél az akció elengedhetetlen. Az emlékezetes akcionálat, ez része a Matrix uh, franchise-nak. Pláne az első rész még, az első meg is forradalmasította a bizonyos effekteket. Oscar díjat kapott time. Bullet time! <síthat> bullet time! Amiről ugye... Kitaláljuk <síthat> <síthat> az új bullet time -on. hát Nem jött össze Nem, gyerekek, nem. Tehát, hogy olyan szinten <síthat> nem, nem hogy akcióban tényleg ilyen semmi emlékezetes. Mondom, majd egy de már egyről van, egy, van, egy, egy kettő, egy, okay. de hogy de, de, de, de, az sem olyan kirívó, hogy na akkor Nem, évek tehát... múltára erről fogunk beszélni. Én is meglepet, hogy milyen sokat beszélgetnek ebben, milyen sok lassú jelenet van ebben a filmben. Azt hittem, hogy egy ilyen darálás lesz. De figyelj, igazából ezt is megúzhatták volna, tehát ha azt csinálták volna, hogy akkor oké, okay, ha már tökösek vagyunk, akkor legyünk nagyon tökösek, és nincs akció akciójelenet. És akkor végig filozofálgatás van. Jó, az azért, az már, eh. de, de jó, én nem azt mondom, hogy az, az a... akkor, akkor nem lehetne azt fölhozni, hogy miért nincs jó akciója a filmben. Film, azért nincs három, jó akciójában. Tehát... Az már Man From Earth 3, tehát... De az ő lakott meg. Lehetett volna mozgalmas a film, de akkor, akkor nem, tehát nem az a baj, hogy nincsenek benne jó a... Tehát. Ha öh, ott fogalmazom, nem az a baj, hogy nincsenek benne látványos akciójelenetek, hanem hogy tele van szar akciójelenetekkel. Tehát, ha még az is jobb lett volna, ha egyáltalán nincs akciójelenet, mert akkor azt, azt tudták volna mondani, hogy gyerekek, milyen jó akciójelenetet akartok, egy darab nincs a filmben, Mit akartok. Így azt mondta, mert ez volt a koncepciónk, hogy nincs akció, nem? Itt az volt a koncepció, hogy van akció, csak a szaró sikerült. Tehát, hogy ez a baj, hogy a film tele van akciójelenetekkel, csak egyik szarabb, mint a másik. Kivéve a végét, az, az jó volt. Amúgy én, én még a hozzáteném, szerintem az elején az az ajtós menekülős rész is egész látványos volt, meg az úgy, a, volt kreativitás. Ja, igen, én igen, a... az úgy érdekes volt, de hát ez körülbelül a, a, olyan volt, hogy. Olyan eredetes, kicsit látványos. Meg a második volt jól, részben volt hasonló a folyosón. Még én még azt is odaraknám a jobbak között. De, de nem, tehát itt, itt arról van szó, hogy egy olyan szintű megalomán elmebajt vártam volna, mint a a második részből, most direkt nem az autós mondom, mert az szerintem egy magasabb szint, tehát az azért, az azért legendás, amit összeraktak. Az, hát az, az, az mint a Pókember 2 metrós. Jelenet, igen, az lát, egy félelmetesen az... jó jelenet, de mondjuk a Smith ügynökös, több ezres Smith harc, tehát, hogy simán el, elbírt volna a sztori valamilyen elmebeteg dolgot. Ott volt a hát az a zombie style ettek, az, az mondjuk a az, az, az jó volt, igen, az jó mondom, volt. Az, Oké, okay, Az jó volt. <laughs> az, az jó volt. De a, de, de a, a Tokió vonat jelenet az mi volt? Tehát ott, ott simán hát, meg most... Tetszett. Az miért ne lehetett volna olyan, mint a, az autós üldözés? Az simán meg lehetett volna csinálni. Uh -huh. Tehát mi, mi tartotta őket vissza? Ott volt a közepén az a raktáros fájt. Azért láttunk ilyen ja, harcokat például a második részben, ott azért rohat jól meg volt csinálva. Hát, Itt ez, ez nagyon gyonganyi volt. koreográfus volt a Yuan Vo Ping. Talán már meghalt... Nem de nem mondani. ő volt az egyetlen jó koreográfus a világon. De ő volt az egyik legjobb koreográfusa a világon. Akkor kérjék meg a második legjobb. És, és, és ő csinálta de... az eredeti trilógia koreográfiáit, meg Tigrisely Sárkányét, meg ilyen kisfilmekét. Egy él... <gül> Nem tudom. É, de érted, -e? akkor írj fel azt, aki Ó, a ride csinált, a könyörgöm. De de, nagyon sok jó koreográfus Vannak persze. Hát, hát de várjunk. Tehát, a, amúgy a John Wick rendezője az a Matrix-ból érkezett. Igen. Ő ugye ő az koordinátor volt. Meg ugye a David Lee is. Ő konkrétan a Kianurípsnek volt a Stand-up ője. Hm. És ők, ők sajnos nem tértek vissza a Matrix négyre, pedig azért jót tett volna, vagy ugye a Second Unit Director ugye a Matrix filmekben, az egy 2 James McTeague. A James McTeague volt ugye, mm. aki azóta már így nagy filmeket rendez, de itt is producer volt. És ha. akkor azért esetleg én bíztam benne, hogy akkor esetleg még a kezenyoma ott lesz valahol, de sajnos én se láttam ezt a részét benne. Nem, sajnos én... a, a, a veledkedős sajátok nem sikerültek. Rosszul is vannak vágva, nincsenek olyan jó koreográfiák, meg gagyék, tétek, tehát ott volt az a, igen. amikor visszaidézték a kungfu jelenetet, hát hogy gagyja? Az az igen, szorul igen. néz ki, a, a csávó szerintem szorul játszott a, aki, hát most a, a, az új Morpheus. Hívják? Na, jó, akkor mondjuk ki, most már, már félek, hogy már nagyon spoiler ezek, nem, az új Morpheus. A is rajta van, hát. Jó, tehát az új Morpheus az szerintem nem volt egy jó választás. Yaki Mattin Ő játsza. Nem tudom, tehát nekem ez volt a bajom a filmen, hogy én ezt az egész filozofálgatós ilyen nagyon meta, nagyon önreflektív dolgot, én simán lenyeltem volna, hogyha cserébe megkapom azt a látványorgiát, amit az első háromtól is megkaptam. Mert azért a zionos oszrom jelenet is. Tudom, hogy ez nem öregedett Látványos. olyan jól, de azért az akkor nagyon ütött. Tehát, és az egy, az egy órán keresztül találkozott. Igen, tartott. nagyon hosszú volt, igen. Ez, ebből ez határozottan szépen. hiányzik ez a puskapor. Ez abszolút egyetértek veled, és nekem is ez fáj, csak miután ö, láttam az egész filmet, és úgy elkezdtem helyretenni magamban az egészet, arra jöttem rá, hogy itt a Lana nem akciófilmet akart készíteni. De akkor miért de, raktate le akciókkal? Meg bele, Matrix film. filmbe kell. Na igen, csak szerintem ez egy hiba. Igen, csak hogy, csak hogy én próbálom megközelíteni az alkotó irányából, és hogy tényleg ez egy, ez egy love story volt elsősorban, amit történetesen a Matrix-nak a világában valósított meg, ami megint csak szerintem egy, egy, egy érdekes húzás, csak, csak nem tudom egyszerűen azokat az embereket, ö, Az a vád, hogy rosszul gondolják, hogy ezt hiányolják. Az a baj, hogyha, tök, tök ha, hogyha te a Matrix világába raktad be egy ilyen Lápszalit, az tök jó, de akkor sajnos muszáj lesz villantanod valamit. Teh, uh -huh. mert, értem. Te, de és most nem arról van én nem utáltam ezt a filmet, csak én, ezzel így, ez egy nagyon <gül> nagy hiány <gül> euh, volt utána bennem, hogy azért én valami. valami Hülyé hangzik, de egy kicsit Michael bay élményt vártam volna ettől, mert azért mégiscsak egy mátrix, tehát ezt, ezt az akció minőséget ezt kb. bármelyik akciófilmtől megkapom, ami itt van, és vártam volna valami többet, vagy ha nem is az akcióban, akkor a filozófiában valami többet, mert azért abban se nyújtott olyan hű, de sokat. Az első fél óra az nagyon ígéretes volt, de aztán végül is abból se lett igazából szerintem semmi nagy megfejtés. Mhm. Uh -huh. Mondom tehát, hogy, hogy ebben igazad van. Teljesen. De én örülök, ha neked tetszett. Az, én annak mindig örülök, ha valakinek tetszik valami, csak. csak mindig Csak, csak ne, ne, ne csap csapat legyen az. Csak ne. Igen, jó, hát <gül> akkor fogalni, az, Akinek de... azt tetszik, az igen. nem is. <gül> Nem, ne, figyelj, nem. Csak, csak, csak ne kapogjon az nem, Minden filmnek meg van a Nem, én csak ilyenkor mindig sajnálom, hogy nem én vagyok az a valaki, tudod, és igen, az igen. a Igen, rossz... igen, egy ilyen filmnél. Hát igen. Figyelj, te figyelj, meg a pont a szartál magad alá, pedig ugye ott meg hmm. pont az van, hogy ott meg a az, másik. Azt meg igen. sokan nem szeretik egyébként. Azt meg sokan egy buta akciófilmnek tartják. Az és tényleg és buta, az a film. De, de hogy te maximálisan szórakoztatónak tartod. Igen. És pont ez a lényeg, hogy te Nyilván a szíved legkedvesebb csücskében van az időutazós történet, úgyhogy a Tomorrow War meg ebből csinálta egy ilyen nagyon B-filmet. Figyelj, meg... az egy, igen, de az, az, az nekem jobban tetszett, mint ez, holott ott, na tehát annál a filmnél itt sokkal több filozófiai gondolat van. Hát ez, ez egy valószínűleg értékesebb film. Igen. De nehezen adja magát nagyon ez a matrix Igen. Szerint. Ebbe nehéz becsatlakozni. Igen. Egyszerűen, Egyszerűen, hogy igen. hülye szóvicszet akarok mondani, hogy igen, tehát itt, itt ez nehezebben adja magát, és És itt még nagyon-nagyon nagy viták lesznek belőle később is az interneten, hogy most ez jó-e vagy sem. Hát hát nem tudom, hogy megnézik-e annyian, hogy kialakuljanak viták. Mert az a baj, hogy szerintem a film akkor fog bukni, hogy erről egy hónap múlva már senki nem fog beszélni. Hát hiszem, 12 milliót szedett össze Amerikában az első hétvégén. 22 volt az egész hétvégén. Vagy szemtel. 22. Továbbá, ez karácsonyi hétvége hétvég. volt. Hát, igen, több napos. Mondjuk lehet, nem a Pókember hát. második hétvégén kell volna moziba küldeni, de, hát. Hát. de nem értek hozzá, csak egy ötlet. Hát. Igen. Lehet. lehet, nem, de... azt nem tudom, hogy került konkrétan, de DB-n most például 5.8-on áll. És lehet, hogy a közönség sem nagyon tud velem, mit kezd. Azért én egy hat fölélő ném, azért, bőven, azért kicsit, kicsit alacsony, tehát azért annyira igen, nem volt igen. rossz, de. De a Metacritic 64. pont, az szerintem ráállt. A korrekt, figyem az, az, direkt, az igen. körülbelül, igen. Ja. Mármint én föntemre raktam, de tudom, hogy ez megint csak az én nagyon személyes megélésem volt a filmmel kapcsolatban. Mindjárt megnézem, mennyi a tomáról. Nem, mondom én is egy. Uh... Meg nem értetnek érzem a széles közönség részéről azért ezt a filmet, Több, több, szerintem több van benne, ugye, egy nézés után legalábbis, mint ami elsőre tűnik, ezért szeretném majd újra nézni, hogy felsejjenek -e esetleg újabb rétegek, mert a vacovsky ez, ez simán benne van a pakliban. A felhőatlaszt én háromszor néztem meg Moziban, és mind a, a, bár a, még a harmadik megnézésnél is ilyen ezer új dolgot fedeztem fel. Tehát itt sokszor érdemes, jó, amikor azért nem a rétegzett alkotáshoz kívül. Én is nagyon szerettem a felhőatlaszt egyébként. Az is ilyen sokkal kevesebbnek tűnik első, és így iszonyatosan nagyon sok minden van benne, sok dologra lehet rájönni, kapcsolatokra, pontokra, filozofikus, tehát akár témákban, akár, nagyon sok mindenben. Nagyon sokat gondolkodtam azon a filmben, és mondom már a harmadik megőrzésre is. Kíváncsi vagyok, hogy most esetleg még még jobban kitisztulja a kép itt a Matrix kapcsán, hogy mi az, ami még itt, itt esetleg hagyja magát felfedeni. Meglátjuk. Ha tényleg lecsupaszítom itt az akciójáteket belőle, meglátjuk. De mondom, összességében nekem inkább tetszett ez a film, nem se vagyok vele teljesen kibékülve egyáltalán, de, de de jól esett, meg, meg, így, meg így tényleg tetszett az, ahol, amin elindították ezt az egészet, és, és a vége is szép, és, és, a, és a két főszereplő közti kémia meg szerintem elviszi a, a vállán a filmet, mert őket nagyon-nagyon jó nézni, és egy, és egy tök emlékezetes film lespáros lett szerintem a filmtörténelemben ők. Nehoi Stringity örök. És ez a film ez még egy kicsit így ráerősít erre. Hát igen, meg, meg tényleg így kell feléleszteni egy 17 éve, vagy 18 éve. Hát inkább így, mint a Függetlenség napja kettő. <gül> <gül> <gül> hát annál tényleg jobb. Dehát, annál, tehát hogy azért, meg, meg tényleg nem az van, hogy újra mesélik a történet. Igen, igen, van. bár mm. <gül> ahogy indul a film, de nem, egy, egy nem, nem elegáns. sem újrazás, és hát, van benne meglepő. Azért. De mert akkor térjünk át, aztán akkor kanyarodjunk rá. A spoilerekre, Úgyhogy akkor innentől kezdve spoiler. Aki nem látta Érdemes, tehát hogy, hogy még akkor is, hogyha nem garantálom, hogy tetszeni fog, de egy nagyon-nagyon nagy él, filmes élmény, és ez egy különleges ö, alkotói folyamatnak a szüleménye. Ez a hát ö, érdekesebb film, mint nagyon-nagyon sok ö, mostani blockbuster. Uh -huh. Úgyhogy abszolút. Amiatt érdemes megnézni, hogy ezt én is mondom, úgyhogy egyébként én nem voltam odaért. A Red de... Notice-re gondolsz? Azt nem láttam, de igen, ja. arra is gondoltam. Igen, arra gondolsz. Az Főleg csak Red No, és akkor így. <tos> <jó. tos> uh, Tehát te, te ez, ez, ez egy sokkal érdekesebb film. Tehát érdekesebb a film annál, hogy érdemes legyen kihagyni. De azért nem szabad olyan nagy való. Tehát ez azért nem lesz olyan, mint az első Matrix. nem, nem, nem. nem. Sajnos, hozzátegyem, sajnos. Sajnos. Mert kár érte. Mert egyébként most néztem, hogy Google keresés, tehát nem tudom mennyire valós adat, de itt 190 milliót írnak költségvetésnek, én ami is azt láttam, iszonyatosan nem magas. Tehát ez, ez, ez nem látszik a film, ez egy százas max látszik a filmen, kb. Ez én százasra kippeltem volna, hogyha így a film után megkérdezte volna valaki. Tehát ez horribilis összege. Ha ez tényleg ennyi, akkor ez irgalmatlan ír, bukta. Egy... Pénzmosoda volt inkább. Hát, hát kár, kár lenne érte, vagy hát így is kár érte igazából, mert azért ekkora bukást a Matrix semmiképp se de Nem, főleg nem. nem ez a film. De jó, hát akkor spoiler. Ö, kurva jó, hogy... Ö, hirtelen a Thomas sanders egy játékfejlesztő isten lett, Red Player van, nak a, a, a tervezője, és így tele van ilyen kis relikviákkal, meg szobrokkal, akciófigurákkal egy az asztal ami mind a Matrix-ot idézi meg. És a, és a főnöke a seggfej a Mindhunterből. Jonathan Úgy, Groff. Nagyon jó Smith-szügynök lett, lett De miért? Miért De a Hugo végig nem ért rá. De miért kellett ebben a filmben smithy Mit csinált ebben a filmben Smithy-nök? smithy Mi értelme ő, volt? Tehát... Ő a párja a Neónak tulajdonképpen, ő az ellentétje, erről szólt a teljes Matrix trilógia, és amíg a Neó van, addig smithy Igen, mert ugye má... egy, egy, akarja hozni magát ugye, a Matrix. Igen, és akkor erre van a, a Smithy-nök, és minél erőség... És ő továbbra van. is uralni akarja a Matrix-ot. De hogy ehhez képest pedig ugye nem ugyanazt csinálta, amit a Hugo Weaving, Igen. mert hogy ő, ő egy ponton ugye meglátta a szerepét, felismerte, hogy neki hogy kell működnie, és szerintem egy jó adalék volt. Szerintem nem? tök főleg a végén adta, amikor csak úgy besétált, egy kis öltönyéből, ah, szevasztolok, lelőtte az izét, aztán, mm. aztán kisétált. Szerint... Tehát ez a, what?! De, ha volt fölösleges, akkor az inkább a Gzapin esmész volt szerintem, a Na Én őt viszont bírtam. Én, én nekem Igen. tetszett az a jelenet, amikor ott beszélgettek. Valahogy meg volt az a feelingje, hogy évek óta nem látták egymást, és hogy ugye Neo visszatért, és nekem az olyan kellemes volt, mint a pók emberek beszélgetése. Olyan kis szívesen néztem. Hát megcsinálták be Én ugyanazt meg a karaktert, mint a Matrix 2-3-ban a Locke, Harry Lennox által játszott antipatikus vezető. Igen, viszont nem felejtette el a múltját, tehát hogy így igen. az jött le a karakterből, hogy ő, ő tudja, hogy milyen volt, és ő tudja, hogy a régi énje hogy reagálna, de a régi énnyét muszáj volt háttérbe mert most már sokkal nagyobb felelősség van rajta. És szerintem maszka sikerült túl jól. Igen, nézhetett volna ki jobban is, mert 190 millió dollárból, de, de, de szerintem az egy, az egy kellemes uh -huh. dolog volt egyébként. Nekem az pont nem, de mm. például a, hogyha már új karakter, akkor meg a, a BAX Jessica a Henry, Bugs, nagyon jó uh -huh. volt. De nagyon rendben hmm. volt. Na, rajta bukik a film szinkron, ügyileg. Ugye Igen. pedzegetem a Pokémbernél, viszont a Matrixnak szerintem nem sikerült jól a szinkronja, és kifejezetten a Bug szinkron sajnos nem tudom ki volt. Bunkó vagy Bugsy. Bugsy. Sajnos az ő hangja nem jó, és, és ugye sokat szerepel, és legsokat beszél, és, és az úgy az élményt szerintem, hogy nem sikerült jól hangsúlyozni. Uh, úgyhogy a Matrixot én is, ha valaki teheti, akkor szerintem inkább uh, eredeti nyelven, ha van lehetőség. Mert ugye Jessica mm. henwick et én nagyon szeretem, mint ugye a, M Sőt, a Marvel sorozatból is, ugye a, uh, a Defenders-ben is volt, ugye a Vasökölben, volt ugye a Loven Monsters-ben, hogyha esetleg valaki, az oh. az árokban, ugye az Underwater-ben egyre, fel, egyre felkapottabb színész. Ő volt a Csaja Sötétben. Igen. Uh -huh. Igen. már így emlékszem rá. É, úgyhogy én amúgy bírom, és jó is egyébként az ilyen verekedésekben, koreográfiákban is. És itt ő lett, ő, ő lenne ez a Kalauz, aki újra beviszi Thomas Anderson-t a Neoléd be de azért kicsit volt, hogy akkor megint nyúl nevet kellett neki adni, hogy kövesd a fehér nyulat, mint az első részben. És akkor most ugye Bugs Bunny-ról elnevezd. Ez egy kicsit olyan előletetett volt. Ennél az elegánsabb volt a szerintem ezelőtt. Ez biztos a Warner akarta, mert a Bugs Bunny és Warner cucc. Mi az igaz? Én meg voltam róla győződve, hogy ez a film tele van fanszervizsel, de aztán megnéztem a Pokémber 3 és rájöttem hogy nem. Ebben nincsen sok... Sehol semmi. Sehogy semmi. Igen. Hát van benne, van benne azért, hogy ne, hogy ne visszaköszönnek a dolgok, abszolút, fronton. Meg konkrétan a Szensejtből is alkalmaztak régi színészeket. Tehát itt a volt az a nagyon tetovált arcú fickó, akik ott belépegettek a Matrixba velük, és a Szensejtből volt meg az a nagyon hidrogénszűke séró jócsepp. A Maxwell emelt, ő, ő is egy tök jó. Ő volt az őr, Ör, ugye? Igen, ja, igen, igen, igen, igen. És ők, én nekik nagyon örültem, nem volt olyan sok szerepük, de csak így viszont látni őket. hát addig a Neil Patrick Harris. Igen, <laughs> én igen, szerintem itt a... ő tök jó volt. Ő, jó nem volt, ő volt ilyen új főgonosz igazából. Olyan. É. Hát az, amilyen karaktert kapott, azt jól csinálja nagyon a Neil Patrick Harris. Tehát, hogy ez a, ő az új építész. Hát mondhatnok, Igen, itt de. elemzőnek hívják. Most már elemző, azért már most már nem alkotni kell, Igen. hanem felmérni azt, hogy az emberek mit akarnak, és ez is egy jó kis Az emberek azt akarják, hogy szerinten. történjenek a dolgok mit kell ezen elemezni, ezt már, már, ki, ezt már tudjuk. Hát, tudjuk. Hát, jó lett volna Rami Málek ott Igen. De, igen. De, de én is így, kicsit furcsáltam, hogy miért pont ő került be ebbe a filmbe, de miután láttam a történetben, hogy hogyan volt behelyezve, Ke kell, kell néphatry Persze, hogy pszichológus. <gül> már, mi más, mi más, más lenne? Még jó, hogy nem kungfuzott, mert azt annyira nem hittem. Igen, az, hogy ő vele. néppetrikai van Mindenekor. Pedig azért figyelj, Hugo Vivingről <gül> se gondolna az ember, és teljesen autentikus volt. Tehát azért Igen. ő sem az a figura ugye, önmagában, akinek iállna kungfúzni. Úgyhogy lehet, hogy a néppetrikai is meg tudták volna csinálni, most elgondolva nevetségesnek. Tekintve, hogy mennyi szabá volt vágva a film, bárkiről el tudták volna jó Egyébként azért nem egy. Taken a három. Nem, nyilván, de... De azért igen, azért volt volna kevesebbet, a... tehát, hogy igen. pont a shang ö, én is, hogy sok helyen, hogy ott azért volt jó, mert hogy nem volt szarrávágva, hanem, hogy mm. rá, rámentek arra, hogy koreográfia legyen, és ha van koreográfia, akkor fölösleges vágni, mert, mert úgyis dinamikus lehet az akció, és ez most sajnos itt nem sikerült. Mm -hmm. Pedig egy még a... egy, egy Matrix filmnél az nagyon fontos. Igen, ez a baj, Én hogy egy, egy uh, Liam Neeson filmnél azt mondod, hogy Na, jó, okay, hát majd okay. a következő talán jobb lesz, Igen. valószínűleg nem, de, de hát ha itt meg azért nem tudom, valahogy itt ennél a címnél méltatlannak érződik ez. Igen, hát ugye dobar. kettő volt főleg nagyon, ugye, amikor először felbukkantott a Morpheus, és Igen. ott ugye először találkozik a Neo-val. az például nekem abszolút nem tetszett. Az, az a, a jelent, az nagyon gyenge volt. Hiába ott megint ugye a, a, a folyamatosan eső vízzel, uh -huh. tűzoltóval, az első részt idézték meg, amikor a Morpheus kiszabadították. Ja, ott ott nagyon nagyilassítások voltak ott és az nem volt túl erős, bár ahogy ez a morpheus ugye egy kicsit gyalultad, én imádtam, hogy ilyen striccinek nézett ki. Nem volt, nem, meg bírtam, hogy a Morpheus-szal kezdtek, hogy a Morpheus itt egy program. Ez szerintem poén. És tök jó, és az is nagyon tetszett, az is tök eredeti volt, hogy egy program kimehet a Mátrixon kívülre, és hogy ezt hogy oldották meg. Ez is nagyon tetszett. Igen, az érdekes volt. Jól tett. Jól teljesen oké okay volt nekem a Jól tett. a tett. Jól tett. kicsit olyan Jól tett. Jól tett. Jól tett. És ez tök repülőt. Nem csak hasonlított a, a Lorence Fisből amúgy. Tokáig nem értettem, hogy komolyan miért, miért derogált visszahozni a de Lawrence Fishburne, tehát hogy most, most miért meg se meg se keresték. Miért? Meg se, keresték. Miért? Tehát, meg nem se keresték, mert szerintem alapvetően az volt már a koncepció, hogy, hogy ő a Morpheus itt egy fiadalap kiadás lesz, egy program lesz, és hogy ahhoz meg nem kell a Lawrence, mert ő egyrészt az utasokat öregedett is, sokkal nagyobb darab is lett, és hogy nem akarták őt kapásban. Kianuval együtt dolgoznak. John Wickening. Nem volt elég helye a merevlemezen, hogy egy ekkora programot tároljanak, mint Laurence Fishből. Azért nem egy Brian De Palma, de... A random Boba Fett cameo-nak van fenntartva mindig az a hely. Na, mindegy. Szóval... Szerintem egy érdekes elgondolás volt, hogy ez meg ugye a Smith-szűjtnöknek és a Morpheus-nak egy keveréke, de abból nem tudom, hogy hogy lett egy ilyen figura. Nem tudom, aki pedig egyébként jó színész. A kampukézben is tök jó volt Szenintem nagyon tehát, jó, hogy vele alapvetően nincs baj. Black is nagyon jó az aquaman Jó, tényleg, olyan volt. <laughs> És lesz is majd a második részben. Szóval ott is nagyon De kezdik főkapni. Nem, hat, kapni. Mert... Ja, meg hát... nem. Ja. A okay. Watchmenben is ő van, nem? A sorozatban. Meg a Chicago hetek. Meg a Chicago hetek, Volt is nagyon jó. Itt ja, tényleg ott volt így Na, ott van, tényleg jó ő. tényleg, ő a Bobby Sill. Úgyhogy ő tök jó színész, itt valóban a, a karakter. Itt én azt hittem, sokkal nagyobb, nagyobb lesz, Már mint, hogy nem úgy, hogy nagyobb, mint te. Hát azért nem Laurence <laughs> az Semmi nem működik. Maga ellen beszélek itt, teljesen hülyeségeket. Nem, hogy nagyobb szerepe lesz. De én azt hittem, hogy a Morpheus itt egy ilyen morfeus szerepet játszik majd be, és így ez feltűnik, feltűnik, aztán egy eltűnik, és akkor Igen. volt itt a Morpheus. Inkább, de tényleg. Vagy a Niobé, de aztán róla is tudom, megfelelkeznek ugye a végére. Igen. igen, kicsit olyan hálátlan volt talán Morpheusnak a igen. szeregeltetése, amit lehet csak azért igényeltünk, mert ugye mennyire fontos karakter volt. Volt régen, igen. Úgyhogy emiatt érezhetjük azt, Én, én nekem is volt ott hiányérzetem. De hogy visszahozták a Merovingit is. Ja. Jaj, Na, van, az a, Meroving, a Merovingi szerepeltetése volt az, amit a Lana Vacsovsky akart kiordibálni a nézőknek ah. a, a Warner nyomásra, az Hozi Hogy igen, ez volt de most meg mi van ez? Katasztrófa, <gül> úristen! Az nekem is kínos volt, sajnos. Az, az ilyen évleg rosszabb jelenete kategóriás volt, tehát Ez egy nagy, ilyen az ilyen nagy kiszólásám amúgy. Se azt... értem, értem, de se legalább. De se legalább. De se legalább. De De Az legalább. De se hogy az Csak hogy ugye az, ami köré van, se legalább. De se Folyamatosan belepofázik az amúgy sem jó akcióját, <síns> és akkor itt nem, nem nem működik, egyértelműen a nem működik az ajánlás. Azt én se úgy csináltam volna, hogy belepofázik ott, az a, a, a, mert nem működik. Ez egy volna, hogy legyen Igen, az, az külön. külön lenyomjak egy, egy kifakadást, ö, egy dühít, azt, ami dühíti, ami az alkotót is dühíti, stb. stb. De nem egy akcióját közepébe, ami sajnos amúgy sem működött túl jól. Amúgy is van, Igen, meg sötét, meg nem látunk semmit. A többi, és, és akkor még bele is dumál ilyen hülyességeket, és akkor nevetséges, még nevetséges tette, az nagyon nem működött szerintem, és azt így külön kellett volna, de, ja. Azért örülök, hogy láthattuk megint lambert vilzon egy kicsit más. Én nem, nem örülök. <gül> idézőjelben. Egy kicsit más, hogy mi. Most már Christopher Lambert-Vilzon. <gül> hát azért ő sok francia filmben szerepel, úgyhogy nem ez volt a visszatérése természetesen. De szóval ja, az, az volt talán a legrosszabb ilyen szerintem a filmnek. A, a többivel ugye elégedett voltam kb. Uh, Mert hát tényleg a végén ez a zombi invázió az... Az, az, az jó volt, Az, az nagyon, azok az a potyogó Kicsit. emberi bombák, az... az... Tök jó volt, igen. Mm. Végül is azt, irányíthatunk mindenkit, aki a Matrix-ban van, ezzel egy óriási hadsereg vezetői vagyunk, és az tényleg olyan volt, mint az ilyen legdurvább ilyen nagy zombi filmek. Itt a halálos van 8 a zombi. Igen, az zombi nekem is az. az, az Ott a zombi autók, itt de... meg simán emberek, de... de Ami ha belegondolsz, hogy kicsit azért szomorú, hogy ez teszünk a Matrix 4 nézése közben, de, de tényleg olyan volt, Én igen, nekem, ez egy fókkal azért elviselhetőbb. Ez azért, én azt is bírtam. Jobb akkor ötlet volt. <gül> <gül> <gül> ja, akkor csisa. Figyelj, most ez egy halálos iranfilm, a tökéletesen passz. A bassz bevette a gyomrom, igen. Ja. Ö, nem tudom, a, akkor hadd kérdezzem már meg, tehát én értem a poént, hogy a Neo próbál repülni, de nem tud. Ha-ha, tényleg, tényleg vicces volt, nem azt mondom, de miért nem tudott repülni amúgy? Hát, hát mert hogy, más, a Matrix megváltozott. A Matrix. De hát a és megmegy. De az se volt eddig, tehát azért nem csinált eddig ilyen energiahullámokat, meg ilyeneket. Ezek a látványelemek, ezek nem léteztek az előző mátrixban. Szerintem egyszerűen az van, hogy ugye tényleg egy új Matriks verzió van, amik másképpen működnek, ez is ugye teljesen másra épül. Ugye elmagyarázták azt, hogy ugye itt jelenleg a Neo Trinity széthúzás, összetartozásra épül az egésznek a, a koncepciója és szerintem alapból emiatt mások is lesznek a szabályok a mátrixon. Például a... az, hogy nem repül a... Vagyis ö, együtt tudnak csak repülni, vagy csak a Trinity tud repülni. Igen, igen, ez lett a végén a fő nagy durranás, hogy wow, Trinity lett itt a király. Hát, hogy elvileg ők a kiválasztók. Igen, hogy már, igen, nem csak a, nem. a Neo, hanem a Trinity is. Igen. Párosként. Jó. Igen. Nem sokkal okosabb, de kb. ez volt az értelme a történetnek, ha. szerintem. Legalábbis én amennyire próbáltam ezeket most így ki, kiszelegetni a filmből, meg el is olvastam róla egy értelmező címet. Örülnék, ha tudnék vitatkozni, de annyira nem érdekel a dolog, hogy utána olvassak, illetve még egyszer megnézem a filmet, úgyhogy akkor maradjunk annyi, hogy elhiszem. De nekem kicsit fura volt, hogy itt most ilyen, ilyen karmesteri irányításra most tud repülni, most nem tud repülni. A repüléshez kell a Trinity a golyófelfogás, az nem kell a Trinity, tehát na, az, a, az valamiért. Az megy neki, igen. Meg a, hát nyilván a, a legzavarosabb része a filmnek, nyilván szerintem az volt, amikor a Trinity-t akarták kihozni. És így, akik velem voltak, úgy furán is pislogtak, hogy most itt mi amúgy a koncepció. Ez, ezt én se értettem, hogy ott mi történik. Én, én amennyire megfejtettem a filmből, úgy nézett ki, hogy ha ugye, kihúzzák a dugót a Trinity-nél, akkor meghal. Ugye ezt első Matrix-ok óta tudjuk. Ehelyett azt csinálták, hogy meghegkelték a kábelt, és feltöltötték a Trinity-nek a tudatát a bugsba, utána kihúzták a Trinity testét a Matrixból, majd utána a Bugsból áttöltötték a Trinitynek a testébe a tudatát. És emiatt volt az, hogy abban az akcionényedben ugye ott váltogatta a testi valóját is a Trinity, mert néha a Bugs képében volt, néha meg ugye a, a Tiffany? Tiffany-nek hívták a karakteret. Igen. Igen. igen, és hogy így történt meg ez a kimenekítés. Ennek sem tudom, hogy mennyi értelme van. Én tudom. Nem biztos, hogy sok, de így történt. Én tudom, semennyi. Dehogy nem de, nagyon sok. <gül> <gül> Most csak mondtam valamit. Hát a, a film, <gül> én már nem is <gül> mondom. Jó, mondjuk egy kicsit korábban láttam, mint ti, mert a premier előtt több héttel volt a sajtóvetítés, tehát éve vagy Két, két, heted, két hete, vagy több, mint két hete. <gül> e, és különben ez már annyira nem is tiszta, de, de de azért dereng, de valami ilyesmit emlékszem én is, igen. Ez elég zavaros volt. De ez volt részt, voltak és... zavaros dolgok. De az ez egész... egy kicsit ilyen matrixos volt. Igen, <gül> hát, igen de nem tudom. De az a baj, én nem néztem újra a második-harmadikat, mert volt jobb dolgom, de hogy ott, ott is voltak ilyen marhaságok, Nem tudom, hogy ott mennyire voltak megmagyarázva. Most nyilván az, hogy ott nem voltak megmagyarázva, az nem menti fel ezt a filmet, természetesen, de hogy nem emlékszem, hogy ott ezek ebbe mennyire mentek bele, hogy volt az a kulcskészítő, meg a Merovingi, meg a stb. stb. Volt az a metró metróállomás a harmadikmal, és ott is nagyon sok magyarázás volt, de őszintén nem emlékszem már rá. Ja, és az a karakter is visszatért. Igen, az mondjuk egy jó dolog volt, igen. Islánként, most már felnőttként a Prianka csopra, igen. De más játszotta, tehát nem ugye a ugyanaz a színpad. Nem, most de, nem, mert mind. egy sztárnak kellett játszania, úgyhogy. És milyen jó, hogy ő volt? Ja. Jonas néha, hogy ne. Mm, Oké. Okay. <laughs> Ö... Ja, igen, meg ez az egész gép dolog is nekem nagyon zavaros volt. Tehát, hogy béke van, de közben bujkálunk a gépek elől, mert elkezdik magyarázni, hogy van egy másik, hogy nem minden gépnek tetszett az, hogy, hogy békét kötöttek, de aztán kiderül, hogy volt egy másik gép társadalom is, ami háborúzott a, a gép társadalommal, és az egy, nekem az úgy nagyon fura volt. Levileg valahogy... az úgy nézett ki, hogy voltak a gépek, Úgy, úgy egy társadalomként, csak ugye amikor az emberek elkezdtek felszabadulni a Mátrixból, akkor ugye megcsappanta az energiatermelés. És emiatt estek egymásnak a gépek, mert ugye hát ott nem az élelem hiányzott, hanem az elektromos, vagy az áram, uh -huh. vagy az energia, amit az emberekből szereztek, és... Hiányzott a cucc. Rész... Igen, és egy részük ugye támogatták azt, hogy végül is maradjon, meg a béke még a másik fele pedig ugye újra le akarta igázni az embereket. Igen, de közben meg, közben meg ott, ott nekem nem úgy tűnt a sztori alapján, tehát hogy nekem úgy tűnik, hogy a gépek. Tehát, na, az elején nekem úgy tűnt, vagy azt gondoltam, hogy van egy ilyen, mondjuk ilyen szakadárgépcsoport, aki mondjuk elment, tudod, és akkor ilyen ellenállásszerűséget alapított. De aztán meg ilyen iszonyatos haderővel jönnek. tehát hogy sokkal több gép van, mint egy. Tehát, hogy nagyjából egy olyan, olyan. Tinten szakadt szét a gép társadalom, hogy két majd nem egyen rangú félre szakadt szét, egyenlő erejű, ha mondjuk egy egyenlő haderejű részre szakadt szét. De hogy ez nekem így nagyon fura, hogy, hogy ez így hogy történt meg, hogy egyszer csak a gépek fele azt mondta, hogy a kocsá, és akkor utána megtámadták őket, aztán visszaverték őket, de továbbra is bujkálni kell, hiába van béke, de hogy talán a gépeknek egy része is megváltozott, mert ugye voltak akikre sentientként igen, igen na akik volt, igen. voltak a jó gépek a béke szerető volt, igen, igen volt azok voltak -e a békeszeretők igen igen Meg ez a, igen valami igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen modál. Modál. Modál. igen igen igen modál, igen igen az ő modálod, és akkor, hogy nem, az modellet, getsz, és tudom, hogy persze... A, a modell, -modell, -modell, -modell, -modell, -modell az álsz, a modell az tudom, hogy ez a szó tök Hát, <sítható> de hogy az angolban is modálnak volt, ugye mondva. Az de az így modál, így mondják, Igen, nem... mo a módó. Uh -huh. A-val, és a feliratban is a. Igazán vagyok, hogy ez a modál, és <sítható> akkor... Igen. Az modell. <sítható> <Az angolban? sítható> nem tudom, az... <sítható> Azt nem tudom én sem, hogy honnan jött. <sítható> Jó, ki kellett valami újat, nem, sem baj, csak vele, hogy az Hát engelzze, ez sokkal <gül> amit végül nem találtak föl. Nem, nem. Csak akartak. Nem baj, <gül> legalább modájuk. Pont, pont ugye ezt tetszett még benne, hogy, hogy így mondták, hogy valami újat ki kell találni, de én is előzetesen már erre gondoltam, hogy egyszerűen nem lehet a Matrixot újra feltalálni. Nem. Mert hogy a Matrix az egy olyan alkotás volt, amit csak a legszerencsésebb filmkészítők tudnak létrehozni egyszer. Uh -huh. Egy ilyen kulturális jelenséget, és És, és hiába a Mátrix folytatása, ez egyszerűen szerintem semmilyen filmkészítőnek nem egészséges az a teher, amit az első Mátrix ráhelyez arra a kreatívra, aki ezt tovább akarja gondolni. És emiatt én így nem is gondoltam azt, hogy tényleg olyan, hogy akár csak olyan okos lesz, vagy olyan jó lesz az akció benne, hanem, hanem akkor legalább valami, olyat hoz létre, ami emlékeztetek. Hát, nem vagy Denis Villeneuve a... kellett volna, vagy nem tudom. Ja, ú, basszus, egy Denis Villeneuve, <suk> Patrics, az milyen durva <suk> lenne. Vagy is. egy Nolan. Azt... <suk> azt nem is, azt el... ennyire se értem. Igen, ennyire se érteni. Igen, <suk> de ott legalább az illúzió meg lenne, hogy azért nem értettük, de nem azért, elég És nem azért, mert ez inkább zagyvaléknak tűnik, mint egy ok tovább gondolt és átgondolt történetnek. Igen. Hát nem tudom. Én valamit akartam, de most elfelejtettem, de talán jobb is. A zene még egy kicsit csalódás kell. Eddig tontik vel a zeneszerzője a film. Jaj, azt néztem. <gül> igen, hogy hát ugye ő már a felhő atlaszhoz is. Igen, igen, a, a vasosszikra nagy span, uh -huh. és itt most másban nem, tehát hogy tényleg itt csak a zenében jelent meg ő a zeneszerző, Johnny Klimek állandó szerzőtársával. Ne nekem nagyon hiányzott az eredeti... A, film, a Don Davis zenéik zenék tényleg sokkal jobbak, meg hát, hogy azok, azok Matrix zenék, tehát hogy egy matrix zen, tehát a Don Davies-nek a szerzeményei egyértelműek, mert hogy azt megszoktuk, és, és van egyfajta Matrix zen, amit fölismerünk, hogy na ez az, és ezek tényleg hiányza, hiányoznak innen. Tehát azt az ezer közül is. Igen, nem abszolút fölhet ismeri, lehet, ismeri lehet, a Matrix zenéjét, és, és az itt nincs. És ez, ez nekem igen. kicsit még fájt szintén, hogy ez így nem volt, de hát mindegy, Ez, ezen is túl vagyunk. Jöhet a következő, jövő, következő A Következő Matrix. Nem valószínű, így. hogy lesz, úgy, úgy gondolom. Nem, ez szerintem ennyi volt. De én örülök is neki amúgy, hogy hogyha csak egyet kapunk, akkor nem baj, hogy ilyet. Legalább kapunk. nem lett szar. Igen. Jó, mondjuk aztán az ki hogy... tudja, mert ugye ez is szintén egyszerre indult a mozikban, és streamingen. Ez volt az utolsó, ugye? Ezt hiszem ez az utolsó így van, mert januártól már 45 napos ablakkal, de ez még tehát másnap, vagy aznap föl is került a <laughs> a Torrent oldalakra. Hát ez de... már szerden elérhető igen. volt, ugye, és úgy, az amerikai premier az, várjál, nem, az is korábban volt. Korábban volt péntek, Hát karácsony, e karácsony, ilyen, karácsony miatt 23, volt 7 csütörtök lehet. De hogy azt nem tudjuk, hogy ott mennyien nézték meg, úgyhogy lehet, hogy azért nem olyan bukta, mert azért ez más Remélyük. volt a forgalmazása, és sokan biztos nem mentek el moziba, mert ugye aját, úgyis ott lesz az HBO Maxon, nem tudom, meglátjuk. De ki, sajnálom is, mert, mert ezeket a filmeket én nagyon szívesen támogatom. És... Tőlem is jöhet még simán. Én is sajnálom, mert egyébként meg tök sok ambíció van benne, és ez értékelendő. Tehát az, az mindig jó, amikor valami tényleg nagyköltségvetésű film bemer vállalni ilyen dolgokat. Most ez tényleg más kérdés, hogy ez mennyire sikerül, de, de már a vállalás maga is egy tök jó dolog, csak hát ez most így jelenleg. Hát inkább a vállalás alatt szakadjon be egy film, mint hogy az alibizés. Igen. És elhúzza tényleg az időnket. Itt is ugye, két és fél órás filmről beszélünk megint csak. Hát, de most már minden film két és fél hát, órás. Igen, most már. a King's csak két és negyed óra gyerekeket. Két óra tíz perc, Uf. és végig és kell nézni. Nem, várja, a stábista. Közepén van egy jelenet. Mely, de tehát nem is kell végigönni a stábistát. vannak. <laughs> de az viszont elég érdekes. De szóval. Ja, itt is van stábista utáni ilyen, nem tudod, hogy láttátok-e, nem maradtatok-e, nem? Maradtatok -e? nem? De, én már nem De is emlékszem. emlékszem, mi volt az? <laughs> hát ugye ott megint csak a kreatív, a, amikor ugye egy brainstormingoltak arról, hogy mi legyen a Matrix jövőre, jövője, és azt vitték tovább, hogy a következő Matrixban macskák legyenek, és az lesz a Catrix. Nem, nem láttam. És kijöttünk. Mondtuk, hogy már szülegnéhez nem szokott lenni. Nem én szokott nekem ez mennyi. a nem, ez így szívemből jött, de én nem arra mondtam volna, szóval hogy nem lak, láttam, nem, hanem, nem hogy legyen. nem. <laughs> nem lesz, nem lesz Catrix. Ilyet nem é. csinálunk. <laughs> hát ez inkább egy poén volt, hogy valamilyen szinten meg a, a macska azért fontos eleme volt meg. Igen, igen a hát igen Úgyhogy... Úgyhogy nehéz eldönteni, hogy most vagy a Dejavű-t akarták volna továbbvinni a második részben. Hát úgy, mint a Marvel kapcsolatban egy van. macska a, a, a főgonosz. Igen, a a Dejavű lesz Kézen itt gusz. a főgonosz. Az a legjobb a macskának, hogy Dejavű. A az legjobb le. azért, hogy így a Neil Patrick harris dobálnák a macskákra. És akkor a Neil enterekre. Patrick Harris. Ó, oh, de szép. Nem volt sok szóvicce ebben az adásban. Aj, nem. Úgy, hát nem tudom, valami gyorsan találják ki Black Sheep. Na, ebben itt a filmben benne volt... Most voltam, hogy Itt Riker is szenni? Az nem elég. Ja, bocs, most a végére. Ebben a filmben benne volt a Matrix Faktor. <laughs> Tessék most. Csak a, ennyire a, te itt írtanak. <laughs> szerintem akkor lecsukhatjuk ezt a Matrix kibeszélőt. Jó <laughs> okay. Mert, mert tényleg szerintem lehet amúgy róla nagyon sokat beszélgetni, ez az egyik legnagyobb erénye. Lehet, az a, kétségtelen, e... hogy lehet róla beszélgetni, és ez minden filmnél jó. Tehát, hogy az, ha egy filmről lehet dumálni, el lehet vitatni, lehet vele vit, róla vitatkozni, az, az szerintem már egy tök jó dolog, és nem csak ez a láttuk már, akkor menjünk tovább. Hmm. Mert erre nem tudod csak úgy megrántani a választ. Igen. Jó, megint... Vannak emberek, tuti, akik így éltek meg, és vannak a kommentmezőben is fel fognak ők bukkanni, és, és nem, nem akarok velük se vitatkozni, mert nehéz, mert, mert ez nem egy olyan élmény volt, amit objektíven kell védeni vagy támadni, mert ez nagyon nehéz a, a Mátrixot, ez egy nagyon személyes élmény. Főleg azért, amit központba helyezett a Lana Wachowski meg a David Mitchell. Ő, nem tudjátok, hogy ő a felhőatlasz regényt. Bizony, bizony, én tudtam, Igen. hogy a David Mitchell írta a regényt, a felhőatlaszt, és, és onnan hozta. Uh -huh. úgyhogy, úgyhogy emiatt illet, lehet, hogy ők így összetették tényleg az összes kreatív agyukat, amik volt És, és ebből született az az egészen agy roha, vagy agyibasztó kreatív hullám a film elején, nem tudom, de minden én tényleg nagyon hálás vagyok érte, és örülök neki, hogy Lena Wachowski még mindig tudja, hogy hogyan kell izgalmas filmeket csinálni. Én, én is. is Kolassan hogy... most meg egyet. Én is örülök, hogy, hogy elkészült, és, és ha már előveszünk egy régi filmet, és folytatjuk, akkor inkább így. Inkább úgy, mint a Szányas fejvadász 2049 pláne, vagy esetleg, mint ez, és nem úgy, mint ahogy már említett függetlenség napja, vagy. Nem. Vagy az Alien Covenant. Igen, vagy Pazin egy görög logzik vagy szóval, hogy <laughs> <laughs> tehát, hogy azért még mindig inkább ez a fajta, a, ami tiszteli az a régi um... Ugye ja, meg a Prométheus. Az alapanyagot. Igen, ja, az volt még hasonló. A prométheus én bírtam, így, azt szerintem én, én is most ezt jó példának mondom, hogy én szeretem. Ja, jó, jó, jó, át, jó át, át, át, akkor jó, a kavenetet már nem nagyon. Ugye. Az, az, nem az, így, az nem jó. A, a, az nem jó. De a Prométheus is egy hasonló módon szerintem tiszteletben így, így, így van, így van, így van. És más felé vitte, és lehetett róla, nagyon-nagyon sokat lehetett róla beszélgetni. Úr emlékszem, hogy órákon át beszélgettünk a Prométheus-ról. Ott az emberek. Az nagyon kemények. Itt is hasonló egyébként. Jó. Szerintem köszönjük szépen, akkor a Matrix kibeszélünk ennyi volt, és akkor vissza is adom Fredinek a szót, mert már nagyon régóta csöndben van. Köszönöm szépen, Gergő, akkor reméljük, hogy mindenki parádéson szórakozott az előbbi két órában körülbelül. Be is rekesztem már annyi dumányú. Jó. De akkor most beszéljünk egy olyan filmről, ahol mindannyian hozzá tudunk szólni, mert megnéztük a Ne Nézs Fel című filmet, ami eredetileg ugye moziba került volna, aztán a Perömánt, ugye? A Perömánt adta el a Netflixnek. De még a gyártás előtt. Aha. Tehát még a pre-production alatt Igen. lett. Mm -hmm igazából már a gyártásnál már a Netflixnél volt. Tehát igazából még csak a forgatókönyv előkészítő szakadban volt róla szó, hogy mozi, mikor elkezdték forgatni, már mindenki tudta, hogy Netflix lesz. Uh -huh, uh -huh. Igen. Nem mozi, hanem nózi. Épp, épp ez a durva benne, hogy a forgatókönyv már megvolt azelőtt, hogy kitört volna a Covid. Igen. Durva. Hát Jó. valahogy érthető, hogy nem annyira kapkodtak ezért az ötletért, de akkor a legnagyobb kérdés, hadd tegyem fel, végül ti felnéztetek? Hát, én, én... hát itt a plafonon nem láttam volna. Én, én a földön ülve néztem, úgyhogy fölfelé kellett néznem a ö, tévére. Hát én a film megnézése után az IMDB-re felnéztem, hogy mégis milyen <gül> pontozáson áll. Én meg az Edem ekére nézek föl, még mindig. Én is. Most, most már az utóbbi öt évben föl. Én el. mindig is felnéztem rá. Ez most csak így megerősítette. Én a legkreténebb figyeltékoinél is már nagyon felnéztem rá. Ez én emberem. Other Guys az jó volt. Az király. Dehogy ah, volt jó. Legjog. Legjog. jó volt az Dehogy volt jó. Voltak, ahogy balátozik. Legjobb, hogy szeszesebb. Páva vagyok, hagyjatok repülni. Az Other Guys-t én se szerettem annyira. Sőt, az előző filmjét se az alelnököt. Nekem az, azt is az nekem nem találta egyáltalán. Rohadtul felcseszett ez a film, de ez is volt a célja. Igen. Hát amióta komo komolyodott, idézőjelbe, tehát nagy a elnök, és most ne néz fel, azóta a bosszantó filmeket készít. Igen. Tehát olyan filmek, amikkel felcsesszük az agyunkat rendesen, de nem véletlenül. Nem azért, mert amilyen a film, hanem amiről szól, ugye. És, és vajon ez a legfelkúrósabb filmje? Nekem, igen. Hát úgy, én is nagyon-nagyon masszívan szorongtam, és dühös voltam a, a filmtel, úgyhogy euh, szerintem ez mutatja meg a legjobban azt, hogy milyen színvonal és hogy milyen jól sikerült az, mennyire sikerült elérnie Eden McKay-nek a célját a David Sirotának a forgatókönyvéből, ami én úgy látom, hogy a Fickónak ez az egyetlen egy írói kreditje, ami valaha volt. Közösen értek nem? Őneki egy sztori kredítje van, és a Mackie-nek pedig egy screenplay, úgyhogy gondolom, ah. hogy az első vázlat az a David Sirota és akkor az Eden Mackie dolgozta át hát ő olyannak, ami ennek ő a meg akarja. Meg hát igen, yeah. és, és ezen a, ennek a szint filmnek ugye tényleg ez az egyetlen egy vállalása, hogy minél jobban beledörgölje az orrodat ebbe a mocskos fiktív, de mégis nagyon valóságos helyzetbe. Na, de aki esetleg nem látta a filmet még, nem lesz poljáris aki beszélünk, bár lenne pár dolog, amit szerintem ki lehetne úgy részletesebben dumálni, de itt ennél szerintem célszerűbb, ha nem árulunk el sok mindent, legalábbis így, így részletekben mert ez talán nem olyan nagy közönségfilm, mint mondjuk a, a Matrix, meg a, meg a Pókember, ahol valószínűleg aki meghallgatja, az már látta is. Úgyhogy próbáljunk kedvet hozni ehhez. Bár itt, itt néz, nézegettem vissza ilyen kritikákat, hogy, hogy, vagy ilyen véleményeket, és meglepően <gül> megosztó film is. És Igen. Engem egyáltalán Vagy hogy nálam egyáltalán nem ö, volt bármi olyan, ami, amitől megosztónak kéne tekinteni hát, Tehát kicsit, kicsit olyan ö, politikai ö, alapszitú is szerintem, vagy olyan alaphelyzet is közrejátszat, hogy ki mennyire akar megsértődni rajta, vagy, vagy én nem tudom, hogy milyennek a hátterede, szerintem ez egy rendkívül intelligens film. Az amerikai kritikusok gyomra nem vette be, de a tengeren túlon, tehát, vagy hát innen, Európában viszont többségében dicsérték. Uh -huh. Tehát a, a Rottenen is 55 százalékon áll. Miről beszélünk? Metakritiken is 55 Miről ponton, vagy 50 ponton vagy áll. Vagy nem értik, vagy nem akarják érteni. Én, én ott, én nekem erre van egy elméletem, hogy valószínűleg azért dobta ki nagyon erősen a, főleg az amerikai kritikusoknak a gyomra, mert hogy ugye ez a film ez, Ez nagyon-nagyon sok minden egy görbetükröt állít, köztük a médiának is, és szerintem, mint médiában dolgozó újságírók, ők ezt magukra vették, és emiatt kezdtek úgy írni erről a filmről, mint hogyha Eden McKay a magas lóról prédikálna. Ja, lehet, a, hát, a, őket a legtöbb McKay, kritika, amit elolvasok, uh -huh. az mind arról szól, hogy a McKay mennyire uh, magas van, és hogy mennyire uh, beképzelt. Uh -huh. Ez az egész film, ahogy kommunikál, és uh -huh. én azt érzem, Nem, hogy egy picit úgy, úgy ők is a hát, hát igen, De oké, okay, akkor tételezzük föl, hogy amit ők leírnak, az mondjuk én nem tudom, mert spoiler, nem ismerem Eden meg két személyesen, de tételezzük föl, hogy tényleg így van. Hogy mondjuk ő tényleg beképzelt, magas lóról prédikál, és így készít filmet. Oké, okay, akkor kezeljük ezt úgy, mint tény. De Az, hogy ettől függetlenül a film, amit elkészített, az egy olyan üzenettel bír, ami nagyon is aktuális, nagyon is igaz, nagyon is húsba vágó és elgondolkodtató, az nem kéne, hogy felülírja ezt? Hogy egyébként az Edem McKay személyében milyen? Hát egy profi, De egy profi szakmáját komolyan vevő újságírónál, dehogy nem. Fölül tehát, kéne írja. Nem, tehát oké, okay, hogy az Edem McKay akkor Kezeljük úgy, hogy. De ő nem a személyről van szó, arról van szó, hogy a filmen keresztül szerintük magasról beszél. De a filmen keresztül nem beszél magasról. Tehát a filmből szerintem nem beszél róla. Szerintem legalábbis, hogy ő, ő magasról prédikálna. Nyilvánvalóan egy szatíráról beszélünk. Egy szatíránál elengedett nekem például volt egy kezdetlegesen, tehát most már nem gondolom így, de amikor megnéztem ezt a ne felcímű alkotást, akkor volt egy olyan gondolatom, hogy azért minden, amit itt látunk ebben a történetben, azért hogyha ne adja az ég, de hogyha a valóságban ilyen szituáció következne be, akkor azért én nem gondolom, hogy a felső vezetőség vagy akár az emberiség így reagálna. De nyilvánvalóan utána eszembe jutott, hogy itt most én egy szatírát nézek, ami Természetesen elnagyolta, és Karika turisztikusan mutatja be ezt az egész esemény folyamot, és így enged rálátást arra, amit gyakorlatilag kifigurázni szeretne. Tehát szerintem a Meké ezt nagyon ügyes kézzel fogta meg, nagyon aktuálisan nyúlt a témához, és univerzálisan tudott erről beszélni. Mármint ezt úgy értem, hogy... Voltak éppen korosztálytól, azt nem mondom, hogy korosztálytól függetlenül, mert nyilvánvalóan azért kell egy bizonyos érettség ahhoz, hogy értsük, hogy, hogy miről van itt valójában szó, de egy nagyon széles közönséget tudott ezzel megszólítani, és én ezért nem értem azt, hogy lehet az Edem személyével kapcsolatosan ellenérzésünk, de szerintem nem kéne emiatt az elkészült filmjével kapcsolatosan következtetéseket levonni, főleg úgy, hogy a film színvonala ezt nem támasztja alá, mert ez egy nagyon-nagyon intelligens, nagyon hiteles, és nagyon aktuális történet, és egy nagyon aktuális üzenet, Ö, konkrétan, globálisan az egész emberiségnek. Ö, várjál, lehet, hogy rosszul fogalmaztam. Úgy értettem ezt, a, ami a kritikusoknak lejött a Mekiről, hogy a Mekké a filmen keresztül beszél ilyen stílusban. Én ezt tehát, értem. Hogy maga a értem. kommunikációja, és nem az Eden Mekké személyenek szó lesz, hanem ahogy a filmnek a, filmnek a retorikája előadja. É, világos, persze, én ezt ö, erre is próbáltam válaszolni, ö, de nekem a film, tehát miután megnéztem a filmet, nekem Nem egészen világos, hogy konkrétan az Eden McKin melyik ponton volt olyan, hogy mondjuk beképzelt lenne. Tehát Mi volt Szerintem ott azon a ponton, hogy ugye ebben a filmben mindenki egy fej és mindenki Mindenki el van küldve a kurva anyába, ez étségtelen. De ez egy szatira. De hogy szerintem kellett volna itt az újságíróknak mondjuk egy olyan hős journalist aki meglátja ebben, hogy jaj, hát tényleg ezért harcolni kell. Mert ebben az összes újságíró az úgy működik, hogy ebben sztori van, addig csináljuk. Nem és igaz, ja, érdekes, nem És ha valami akkor utána tovább állnak arra. Kicsoda. Volt egy, hát a fekete, fekete tudós. úriember. De egy tudós. De az egy tudós, ez nem újságíró. Nem újságíró, nem médiai munkás. Nem, nem, nem újságíró, de... Volt a barátja a ilyen, ugye, a Jennifer a, tehát... a hímes Pater, ő például ez. Yeah. No, a, a de akkor jó akkor, akkor elnézést valóban, nem ugye. újságíró. Én arra próbáltam reagálni, hogy volt ilyen szereplő a filmben. Tehát, de akkor... De az akkor újságírók azért vették magukra, mert hogy a... ilyen újságíró nem volt e szerint, Ja, értem, értem. Legalábbis ez merült mert. most föl, csak hogy akkor tényleg ne egymás mellett beszéljünk igen, el, vélem. Hogy erről de, van szó, és valószínűleg, főfénet... tehát lehetséges, hogy ezért rágtak be a filmre. Én, én szerintem ez egyszerű, tehát van, akinek nem tetszik ez, tehát ebbe belegondolni, hogy az emberiség valójában így működik, ez egy kényelmetlen dolog. Sok ember nem szeretem kényelmetlen dolgokra gondolni, mert Ugye. az olyan rossz, csak... és akkor Hogy, bacsi, és akkor így le lehet pontozni. Csak akkor beszéljünk kicsit, hogy miről szól a film, mert ez így elmaradt. Hogy, ja, ö, ö, tehát ez egy, egyrészt ez egy masszív star power film, tehát itt újra szerepel Erőt, Jennifer Lawrence, igen. hosszú szünet után láttam igen. újra. Kis szabadságon volt. Nem, az most jön. Nem most volt? N nem, az nem most, most jön. Tehát most jön. leforgatott három filmet, és most megy el szülni, úgyhogy most megint nem lesz a három film után egy ideig megint nem lesz, de most ez az első, abban a háromban jön majd még kettő. Hát az itteni alakítását elnézve azt tudom mondani arra, hogy most egy darabig nem látható majd filmben, hogy hiányozni fog. Szerintem nagyon régen volt ennyire jó a Jennifer Lawrence. Igen. Senzációs volt. És az a Jennifer Lawrence volt, akit anno az egész világ megszeretett szerintem aki utána egy kicsit elmert ilyen fura. Hát így a, igen, van, a napos oldalról, Igen, igen. A napos oldal óta nem volt ennyire jó filmben, mint itt. Mondjuk igen. rohadt jó szerepet is kapott. Igen, hálás szerep volt. De hagyjuk, hagyjuk, hagyjuk De hogy a, a sztori, mondja. Mondja. story mondja <hállítanás> A uh, Csak hogy a Star Power-t mondjam, hogy itt a DiCaprio benne van még, őt se láttuk már egy ideje. Uh, a Meryl Streep van még benne, a Jonah Hill, Két Blanchet, Két bláncset, akit nem tudom, én kb. a századik percnél fogtam fel, hogy az, <gül> hogy az ő. ő... Így, én is amúgy későn vettem észre. Én magamtól nem is ismertem fel, nekem barátnő mondta, hogy az nem a két bláncset van, de hogy a két. Csak akkor lehetett felismerni, hogy oldalról látod. Ja, szemből teljesen lehetetlen. Még mindig hunyorgok mert meg a, a fogaitól. Igen, hogy... igen. szőke haj, meg... meg. benne van még a. Hát most ez nagyon kikéne a, a nevét. A nevét. Az illető, akinek rengeteg aranymálna jelölése volt már, az a... Tyler Perry. Igen, Igen, köszönöm. Igen, ő. Again, Mark Rylance. Már jaj egy jaj, kis Timothy Salame aki... is van. Timothy Shalamé. Romperman. Romperman <hí> Romper karrierje, legjobb szerepében. Hellboy elmehet a pisában. A legjobb zúmája az a romperman. -me ez, ez, ez ez gyakorlatilag a rompermerre szöbödött. szövődött. Ja. <hírt> amikor száll fel, és akkor mondja, hogy üdvözlök minden dolgozó fehéret. <hírt> meg, meg az indiánokat is. <hírt> az annyira jó az, egyáltalán nem rasszista. Meg Freddynek dobokat ott egy kicsit. A szíve a Májköltségvízre is. Igen, de hát. Ja. Kávé, nem tudom. Ilyen, 20 másodperc. Hát... 20 másodperc egy bemondó. Igen, hát a... ő az ilyen, ilyen jobboldali a... média megmondó. Ki az a megmondó a való életben, akiről mintázták? Ja. Azért Robert. A... Joe Rogan? Vagy Joe Rogan? Nem, a... szerintem az a Joe Rogan az nem ez. Van egy még ennél is. Az, a Andon őrjöng és ilyen ultra Trump is. Joe Nem. nekem sem jut eszembe Na mindegy, akinek így leszették a YouTube fiókját, meg minden, nem jut eszembe a neve. Szóval a csiklésző annak volt a paródiája. Na a lényeg, a lényeg, arról szól a film, hogy, hogy van rögtön egyébként már ezzel kezdődik, hát itt nagy időhúzás nincs, hogy a Jennifer Lawrence egy ilyen csillagász, és így nem tudom, esti műszakban felfedez valamit, aztán egyből elnevezi magáról, és aztán... Nem is kell, hogy elnevezze, azt hiszem ez automatikus. Ja, vagy... hát, hogyha valaki felfedez valamit, automatikusan róla nevezik el. Te... Jó, hát ez esetben ez nagyon hálátlan volt, mert, mert később kiszámítják, hogy ez konkrétan, ez a, ez a Meteor, a, ami óriási, ami hat... Üstökös. hat lét, vagy Üstökös, bocsánat. Azt hiszem, az más nem tudom, 9 kilométer széles. Hat kötője vagy? 9 kilométer. Ja, Igen, tehát, egy jó mát ez mondossá. nagyságú. Tehát ilyen bolygógyilkosnak nevezik, hogy ez konkrétan 100%-ig a föld felé megy, és tehát itt többször utána számolnak, és nincs semmiféle kétsége felől. Ilyenkor hát mit csinálnak? Egyből kontaktálják a, a nem tudom én, a... A nasa meg a kormányt, stb. Csak éppen a kormányon éppen egy ilyen, hát trump hogyha így lehet mondani, Mary Street van, aki, aki hát, annyira nem veszik komolyan az egészet, és majd, majd fontosabb a. Mondván, hogy már hogy minden héten kapnak három ilyen világvéget, Hát, levelet, üzenetet, hát meg igen. nem csak az, meg fontosabb az éppen aktuális szegyvatányba keveredett alkotmánybíró, meg, meg stb. Tehát nem, nem igazán fogja fel a helyzetnek a súlyosságát, és lényeg a lényeg, hogy ez a, ez a két ember, a DiCaprio és a, a Jennifer Lawrence karakterejük megpróbálnak ennek minden nagyobb hírt szentelni, a az infót, stb., de akármit csinálnak, valahogy nem kap soha akkora figyelmet, mint ahogy ők szeretnék. Ha Jennifer Lawrence élő élőadásban, hogy miért nem sikoltozik mindenki, hogy, hogy csináljon valamit a kormány, hogy lőjön fel valami rakétát, stb. Gyakorlatilag csak arra volt ez jó, hogy így mély megkészüljenek belőle. Tehát a világ sincs teljesen azon a szellemi szinten, hogy ezzel az infóval kezdjen valamit. Hát meg nem hisznek a tudósoknak, ugye? Igen, nem hisznek a szakértőknek, vonják, kétségbe vonják, ugye hát kapásból már ez mire sugal jelen világunkban. Igen. Úgyhogy ez egy, ez egy rendkívül jó média szatíra sok szempontból, de és nem csak mé nem média, csak igen, hanem minden. társadalmi szatír. Társadalmi, igen, mert politika benne van, média benne van, különböző társadalmi vetületei. Gazdasági Gazdasági, ők, igen, igen. Akkor a tech Cégek. <gül> Mark Reszfélle zseniális alakítás, meg figyolja. Mind mindig. Az abszolút, Mind mindig az a pali. Valami mert... megjelenik a képernyőn, kicsit úgy ellopja a sót. Ez a ilyen vékony hangjával. Igen, hogy nehogy <gül> esetleg úgy néz rám, hogy nekem nem tetszik. És igen, amikor igen. először megjelenik a, a hivatalos bemutatón, tehát, amikor valami <gül> új termékét így promózza, és ott van a, a először, tehát mielőtt a Mark Rylance színpadra lépne, így jön egy ilyen felkonf, ami azt mondja a nézőknek, hogy könyörgöm kerüljék a, a negatív felszólalásokat, és a, a magorba pillantásokat. Tehát hogy nehogy esetleg azt, <gül> azt ezzel a tudós, hogy őt nem szeretik. Tehát, hogy ez egy ilyen tényleg, tényleg jól működött, és hát, hát a Rylance meg úgy alapvetően, Szerintem a színészi játék ebben a filmben azért pitangerős. De, de még az olyan. fronton is. Abszolút, tehát még az olyan szerepekben is, mint például a Jonah Hill, aki. <laughs> Nem kellett volna, hogy egy ilyen fajsúlyos figúra legyen ebbe a történetben, Ekkora de én minden jelenetén borultam a röhögést. De olyan én, szinten tudtok, hogy seggel magam is. azon a csávon. Tehát, amikor, amikor megjelenik ott a, a sznekkekkel, és így ledobálja a földre, hogy tessék, ameddig várjuk a, a tájékoztató végéig, addig ezt ne nem, és nem, nem, kell a a mi, hogy nem értem, hogy ezt még kellett most ledobni a földre. Tehát. Hát a Jonah Szép, Hill a, a, az elnöknőnek a lánya, és ez egyben Fia, fia, fia, de. Ő, mert, már a mai világ nem Nem, fia, fia és a kabinet egyben, is egyben kabinet főnöke. De olyan gondja van, hogy ilyen nincs. Tehát amikor olyat mondt, hogy, ú, uh, de jól néz ki mi, ha nem lenne az anyám élet. Most, egyben. spoiler miatt nem mondom meg, hogy melyik szereplő mondja ezt, de hogy egyébként én kértem, hogy tegyenek csufei Akkor a kretén állat, Akkor hogy egy. a földön uh. nincsen. De... Mondjuk ő nekem már kicsit. Tehát... Oké, okay, hogy értem, hogy mi volt ez a szerep, de ugye régebben nekem volt egy, volt egy erőteljes véleményem John A. Hillről, ez mondjuk azóta egy kicsit azért változott jó irányba, de ez megint a klasszikus John a. Hill karakter, de a köbön. De ez ez, ez már sokkal jobb poénokkal, mint azok a klasszikus Jonah Hill azt, karakterek. Tény. A Jonah Hill ebben a filmben egy ilyen Family Guy figurát alakított. Tehát a femilikájban látsz ilyen szereplőket, ennyire, ennyire kretén megnyilvánulásokkal, és szerintem abszolút jól működött, mert a film nem tolta túl. De egyébként. Pont a minap, amikor Black Sheep-el személyesen is beszélgettünk erről a, erről a filmről, akkor mondtam, hogy nyilvánvalóan Lawrence zseniális volt, DiCaprio zseniális volt. Az ő szerepénél külön kiemelném csak egy mondatba gyorsan, hogy az ő figurájának adtak azért egy eléggé jóféle árnyaltságot is. Tehát azért ő igen, eléggé sokféle bizony. módon, meg eléggé sokféle régen Nem minden elétezett. szimpatikus benne. Igen, igen, abszolút. És Meryl Streep, nekem. Teljesen meglepő volt ebben a szerepben. Tehát én Te azért Merésztrépet azért jó pár szerepben láttam már, jó pár alakítását láttam már, és ehhez hasonlóban még nem nagyon. És, hát talán és, kicsit az ördögpredet ö... visel felé talán... tendál, de ott sem volt. De ott csak nefél, volt. Ott, ott igen, igen, igen. Tehát azért, itt, itt úgy tűnik, hogy azért így, így fogalma nem lenne az egész dolog. ami körülött ez olyan. Negatív, Olyan volt, mint a Babies és Badhead, valamelyik címszereplője. Tehát, hogy így, így fogalma nincs arról, hogy mi történik körülötte, csak így történnek körülötte a dolgok. Nem érdekli. Igen. És, Tudja, és, ő csak nem érdekli. És nagyon jól látom a Maryl streep Szóval, szóval én, én, hogy gyorsan rövidre zárjam, Ö, nagyon meg voltam elégedve ezzel a filmmel, okos volt, intelligens volt, ahol kellett, ott vicces volt. Egyetlen egy negatívumot tudok fölmondani, de ezt majd úgyis kifejtjük, gondolom a részletekben, későbbiekben. Nekem egy kicsit hosszú volt ez a történet, szerintem két órába vagy egy óra ötven percben bőven belefért volna, kicsit önmagát ismételte így a 90. perc után, ez annyira nem tetszett, új ötleteket annyira már akkor nem láttam benne. Hát dehogy de... nem, hát teljesen de... felforgatta a film saját magát. Mire gondolsz? Hát, hogy, hogy a kormány stratégiája. Az új terv. Tehát de az, az, az, az azért 90. elég perc előtt van. Tehát az körülbelül ja, akkor igen. történik, ja. amikor olyan egy óránál vagyunk, vagy 50 percnél, Igen, Tehát, egyébként hát. ez kb. tényleg így van, hogy ott az van egy nagy nagyon idióta, de nagyon nagy fordulat ugye ott a közepén, és utána én is azt vártam volna, hogy akkor lassan vége a filmnek, de ott még azért elég sok idő van, és ott egy kicsit tényleg olyan fura irányt, hogy jönnek mérfő. ezek a tüntetések, meg a, ott az elnök elkezd, ugye ilyen mindenféle... Ö, nagy összejöveteleket tartani, meg a DiCapriojék is, ott egy kicsit nekem is kezdett szétesni a film, de szerencsére a végére azért visszatalál a helyes útra. Azt mondjuk el tudom képzelni, hogy azt a részt eh, azt már azt, azt utólag írta bele a McKay, tehát itt a, amikor a kormánynak van egy ilyen pálfordulása, illetve a Mary Striep szempontjából, igen, és akkor az már inkább egy az ilyen full Covid-ra megoltásra van szerintem eh, kihegyezve, tehát azt el tudom képzelni, az, az az az nem volt az eredeti részben, mert az annyira oltás uh -huh. eh, hát oltás ellenesség ebből a szempontból, ügyét másra kivetítve, uh -huh. hogy az, az nem lehet másra gondolni, vagy másnak az allegóriájára, vagy metaforája, vagy nem is hát, tudom, hogy Hát meg... ki kicsit a filmből, vagy egy lógot Hát ki? igen, meg ha már arról beszélünk, ha már így megemlített, hogy kilógott a filmből, most bocsánatot kérek, nem fogom tudni helyesen kiejteni a nevét de a Dűn és ez a Timothy Salamé. Salamé. Igen, az. <gül> hogy... Ő nem volt különösebben fontos. Most az Igen. ő szerepe tényleg fontos volt nem. ebbe a történetbe? Hát talán én azt a tudom Jennifer elképzelni. miatt. nekem is ő lógott ki a leginkább, vagy szóval túl gyorsan lett ott a branch tagja, hogy vették be maguk közé egyrészt. És nagyon későn. Későn is. Én azt tudom elképzelni, hogy ő a vallásos szempont miatt került esetleg így be a, a, a sztoriba, Hogy ő ebből a szempontból vizsgálta a dolgokat, de annyira nem volt faj súlyos, hogy, hogy tényező legyen ebben az egészben. Az úgy, főleg hogy... nem annyira, hogy most egy ilyen kaliberű színész. hogy egy ezt. Tehát ez fölösleges volt a, a semmi, is, meg úgy szerintem a karakter is egy kicsit. Igen. Tehát, hogyha ha, ha, ha a karakterek közválasztanak, akkor is talán ő, őt tartom a legkevésbé fontosnak, vagy akár is maradhatott volna, semmi nem történik. Szóval volna a filmmel, vagy akkor hozzák be hamarabb, és akkor ezt a vallásos szempontot egy kicsit jobban fejszél. De kíván... a vallásos szempontra sem gyúlt rá a film Nem, egyébként. tehát én mondom, hogy csak ennyit tudok hogy mert a lehet, karakter nem nagyon volt, is aki, is ikon, lehet, hogy aki, aki ezt a dolgot felhozza, vagy ebből a szempontból egy kicsit megvizsgálja. De mondom, nem volt ahhoz eléggé kivontva, hogy ez, ugye ez fontos legyen, vagy ahhozáváljon. De ennyi, tehát, hogy nálam is így körülbelül annyira, hogy egy picit lehetett volna rövidebb, de nem sokkal volt egy Piccionismétlés szerintem is, de, de nem, tehát engem nem zavart, én engem végleg kötött, mert, mert így annyira vitt magával ugye az egész, és, és mindig valami föl tudtam hördülni, hogy hát igen, arra hat életbe ez így van a világban, és hogy arra hat életbe, komolyan mondom, hát így fel tudja cseszni az embert. Ugyanakkor mindig jöttek a jó poénok is, voltak fordulatok is. Én nagyon-nagyon tudtam élvezni, és hát, hogy mindig felfedezni valamit, amit, amit, amit bemutat, amit, amit rá lehet vetíteni valamire. És hát volt egy-két poén, amit meg így végig röhögtem, tehát, hogy így mindig eszembe jutott, hát amit... Tegyen nagy. <laughs> ah, igen, hogy Jani Fertz végig, és így fölhozza. És az kurva jó. Volt, az, azon hangosan röhögtem. Ja. <laughs> De sem, hogy tök jogos volt, és én is folyamatosan ezen agyat, hogy kapja be. De miért? <gül> Akárhogy gondolkodunk. Ami nekem nagyon tetszett még ebben a filmben, hogy abszolút nem tudtam, hogy mire megy ki a film. Tehát benne volt ebben a, a, a filmnek a hangulatában, hogy bármi megtörténhet. Tehát, hogy, hogy becsapódik, nem csapódik be, hogy pontosan úgy van, ahogy a, az idióta Merriest Streep mondja, és it, itt it minden elképzelhető volt, és ez, ez nekem annyira pörgősítette a filmet, és tényleg nagyon rég láttam egy ilyen jól megírt filmet, ez, ezek a kilövések, ezek óriásiak voltak, ezek, úgy, úgy, ott egy kicsit úgy, úgy éreztem magam, mint tényleg a bolygó lakója, aki, aki ezt nézi abban a pillanatban, Az, az nagyon jól működött, meg tényleg jó humora volt, a vágás az fantasztikus volt, tehát itt, amikor például Ó, igen. voltak ilyen nagyon szép montázsok, amik így összefoglalták, éppen mi, mi zajlik a földön, igen, azt természetből, azt világból. Azt, igen, az Ó, igen, ez... nagyon, nagyon megható volt helyenként, meg tényleg, ahogy a... a ez a média meg társadalom kritika, hogy annyi mindent fel lehetne sorolni, hogy, hogy miben, miben dörgöli bele ez a film az ujját így a sebekbe, hogy hogy, hogy mondjam, hogy, hogy a lakosság mennyire mennyire tompa lett, ha arról van szó, hogy információt kell felszívni. Mm. Tehát itt ilyen hashtag híradó van, hogy elbogaterizálnak mindenre, hogy hirtelen mindenre van egy ilyen szakértő, aki, aki opportunistaként lecsap a megtéveszető emberekre, mint önjelölt szakértő. Rengeteg ilyen példát látunk akár a mostani őkben, vagy akár amikor bekerülnek abba a hírműsorba, És azt hittem, mint néző, hogy na jó, most akkor hát végre, végre mindenki felfogja, és utána bekerülnek ilyen harmadik vendégnek egy, egy szerepvállás után. A szerepeket után is jól a, a francba, a, a... is. Igen. Igen. Már ez... a hírműsornak a címe, tehát az, hogy napi saft, Tehát már ez, ez önmagában egy olyan, olyan agy armageddon, hogy az azt körülírni képtelenség. Igen, hát vagy, vagy akár... Tehát eddig csak itthon is néztem. Magyar tehát... megfelelőik is megvannak. vannak. Pont ezt akartam mondani, hogy ott a két bencsi Tyler Perry párosnak, én természetesen nem nevesítek, de én szerepeltem pár ilyen műsorban, reggeli műsorokban, főleg, és hát így megvannak a magyar megfelelőik is full. És ugyanígy, ugyanígy a és ugyanígy viselkednek, és ugyanígy viselkednek, és nekem is kedvem lett volna esetleg rájuk kiabálni úgy, ahogy, ahogy a Jennifer Lawrence. Tehát, mond, hogy miért van ez amúgy, hogy a Peri be így ennyire jól Dicaprio. működik? A perje egyébként jó színész szerintem. Na volt a holtadig lamba is Az Az jutott nekem is, ugye, emlékszel, hogy egy belsik egy ilyen nagyon ráírt, vagy ilyen nagyon rászabott szabott és egyszerűen brélirozik a csábot. Na most ő föl is adná a nem? Tehát ő már nem csinál a Nem Volt még valami nemrég, nem tudom. Nem tudom, hogy keverem már valakivel, de szerintem, mintha ő már nem akarna ilyet. Nem, mert jó lenne, hogyha normális szerepeket Igen, Tehát szerintem ő is ezt nem nagyon rendezne. Amennyire én levettem. Dacára annak, hogy én még emúgy teljes egészében nem láttam Tyler Perry rendezést, de úgy érzem, hogy olyan nagyon-nagyon... Tehát nem érzem azt, hogy a filmművészet csiszolatlan gyémántjait hagytam volna ki, emiatt a, a radalom arról, de szerintem a Tyler Perry egy olyan figura, aki sokkal jobban tud működni akkor, hogyha egy szerepet elvállal, és valaki más rendezi őt. Tehát, uh -huh. lesz igen, jövőre jövőre. Le. Lesz jövőre Madea Homecoming, úgyhogy visszavonok mindent. A ja, jó, mondjuk legalább, legalább jó dologra használja az, a, a az mirodalmát, amit kiépített. Egyrészt a Madeából, másrészt a, nem tudom, felucélkedik is sokat meg, stb. Mert ugye most kapott Oscárt t nemrég a humanitárius Igen. Tehát ő folyamatosan minden szervezetben ott van, és, és éhező gyerekektől kezdve a világon mindenhol egész évben sok-sok-sok millió dollárt szerez, költ saját vagyomból is ilyen célokra. Úgyhogy ebből a szempontból oké, okay, csak tényleg ez mondjuk, esetleg jobb filmek. végelsz, ez jó filmekkel is meg lehet csinálni. Meg lehet csinálni. Igen, tehát félértés, ne nehessék, ez minden tekintetben tiszteletre méltó, és, és példamutató, abszolút. De az a baj, hogy pont az ilyen filmek, mint például a ne néz fel, bizonyítják, hogy a Tyler Perry legalábbis színészként egy magasabb nívót is tudnak képviselni. Tudna, de nem akar. Igen. Hát Adam Sandler. Tehát... Ja. Hát az, az, az nagyon tetszett, hogy abban a műsorban például, hogy mondja, nem is tudom, a Lorenz vagy a DiCaprio karaktere, hogy hát be fog csapódni a, az üstökös a földbe, és utána A két műsorvezető, legalábbis a, vagy a Tyler Perry, hogy nem, hogy te jóisten, meg stb., hanem, mh, hát most nem tudom pontosan, így mondta, de így kb. ennyit, hogy mh, azt meg lehet oldani, hogy az ex-feleségem házára ö, repüljön, vagy... vagy igen, igen, igen. És utána... Annyira tipikus. Tehát ez a, ez a tipikus olyan, hogy, hogy mindent így el kell bagatellizálni, és utána mondja is nagyon jól a Jennifer Lorenz, hogy igen, néha a hírek azok fájnak, És, és pont így van egyébként annyi annyi más ilyen példa is a, a, a filmben, hogy például amikor a, a Mary Strip, mint ilyen Trump elnöknő tartja azt a fontos beszédet, akkor is egy, egy Stars and Stripes-ban ki díszített csatahajón, Még... tűzi előtt, amikor kb pontosan minden erőforrást és pénzt nem erre kéne költeni, de helyette egy, nem tudom én, nem, Gábor, te biztos ismered azt a share klipet, ahol az anyahajón van félmeztelenül a zeneklipben. Valami dereng, de most Igen, hát kb. Hát ez, ez, ami itt volt, ez azt is megszégyenítette. Szóval meg, meg hogy a, a politika, hogyan használja gumicsontokat, Igen. annyi gyönyörű van, és annyira okos minden, tehát aki, aki Azt mondja, hogy ez a film, ez nem okos, azt, az egészet szenszerűen nem értette. Utálom, ugye, nagyon... utálom ezt, mert csomóan, igen. ugye mondják ezt a... Ha nem érted, igen, de... Igen, a, mi volt az a fantasztikus a... A Matthew, meg a Nolan-es film, az űr... Mint a Sztellá között. között. Na az is egy ilyen volt, hogy ha bármi rosszat mondtál, akkor azért, mert nem értettem. Ja, vagy a tenet, vagy a eredet is már jó, igazából. A tenetet, a oké, igazából attól értem. még lehet, hogy érted, de nem tetszik. tehát hogy Attól még lehet, hogy nem tetszik, mert érted. Tehát ugye azt nem szabad így teljesen rákenni, hogy ha nem tetszett, akkor biztos azért, mert nem érted. De olvastam egy nagyon jó kommentet. A filmről írt kritikám alatt volt... Aki <gül> írta, hogy ha nem érted, miről szól a film, akkor rólad szól. Igen. igen. Igazából igen. ezt uh, én így a mindennapi életünkben is át tudnám ültetni, és így Gergőnek lehetne akár címezni, hogyha a Bébisz és Butthead nem tetszett, hát Aha. nem értetted, Gergő. Hát erről, hát erről róla szó. Szól. Igen. igen. Te vagy ez a szomszéd, a lakókocsival. De egyébként ez a komment, ez tényleg, tényleg. Igen, ez ennyi. Ez abszolút. Ez borítókép vagy ilyen, én DVD borítóképem. Ez akár oda is, igen. Igen. igen. igen. Úgyhogy fantasztikus film, nagyon szépen megmutatja a, a nagyvállalatok hatalmát, túlzott hatalmát, hogy, hogy milyen rossz irányba ment ez is így a, a Földön. Fantasztikus film. Én, én meg a, azt a jelenetet még szeretném kiemelni, amikor végül is ö, először felnézett mindenki. Uh -huh. ja, igen, igen, Fú, igen, igen, igen. Az a telefonáló serelet, az az őrület volt. És lett a, lesz, lett a hashtag JustLookUp, vagy, vagy mi volt az. Igen, a... igen. hát ugye a Don't Look, up. Don't look up. Igen, és, és valószínűleg ez az alkotás is szerintem egy ilyen kultfilm státusz ki fog magának hívni. Tehát én elképzelhetőnek tartom, hogy akár évek múltán is visszagondolunk rá, hogy volt a nenész fel, és hogy úristen, az, az öt évvel ezelőtt is már mennyire jól látta ezt az egészet. És, és ez mindenképpen az bizonyítja, hogy egy nagyon értékes alkotással van és dolgunk. Reméljük, és... hogy nem sokáig lesz aktuális, de a... igen. Hm. ezt optimista és, hozzáállás, de igen, és azt egy, itt nem ismerjük rában. Egy, egy, igen, egy <gül> nagyon intelligens, nagyon jól összerakott, Nagyon színvonalasan megrendezett, fantasztikus színészek által eljátszott alkotásról van szó, ami ugyan nem hibátlan, de, de kétségtelenül egy olyan üzenetet hordoz, és olyan egyszerre rendkívül szórakoztató, mégis fajsúlyosan drámai módon tudja ezt a néző elé közvetíteni, ami Tényleg bárki számára befogadhatóvá teszi ezt az alkotást, úgyhogy egy, egy rendkívül színvonalas alkotás, és, és mindenképpen az év egyik, egyik legfontosabb filmje. Én nem Ő... tudom, hogy azért Eden McKayt az akadémia nem szokta kispadra küldeni, tehát azért talán az oszkáron is, reménykedhetünk benne, hogy kap Abszolút, sőt ugye jelőst. már a, ugye a Golden Globe-on is jelölték. Igen, igen film, tehát a forgatókönyv az forgatókönyv, biztos, könyv, És ugye úgy, hogy azok is újságírók. Na jó, csak de. azok a külföldi újságírók, és, és ebből is látszik egyébként, hogy lehet, hogy ekkora nagy a különbség a, a, az amerikai és a külföldi újságírók között. Illetve az Oscar az ugye a szakma És szakmai díj, és ott azért is lehet számítani, mert a szakma és az újságírók az ugye nagyon szemben álló felek, tehát lehet, hogy ami az újságíróknak Amerikában nem tetszik, azt a szakma nagyon is a vára fogja emelni, hát meglátjuk, nagyon drukkolok neki, mert, mert ahogy mondtad, fontos film. Tehát ez az egyik legfontosabb ebből a szempontból, vagy ebből a filmkarat, amit elállítodunk, hogy ez egy fontos film. Lehet, hogy nem a legjobb film, ami idén készült, vagy nem tudom, de, de, de talán a legfontosabb. A, meg a, a, még annyit akarok elmondani, hogy azért ezt a sok lelkedezést, ezt tegyük kontextusba azzal, hogy a filmben egy képereig még Steven segál is felbukkan. Szorter <gül> ezért szereti ennyire. Ennyi voltunk, köszönöm. Ezt reménykedtem, hogy senki nem fogja mondani így adásban, de hát lebuktam. Igen, igen. Tehát a nyolc pont, amit erre a filmre adtam, abból nyolc pont a Steven Segallé, ez nyilván egyértelmű, igen. És miközben néztem a filmet, fontosan uh, eszembe jutott az a, az a régebbi film, a 2006-os hülyék paradicsoma, az Idiocracy. Igen. Tudom, azt láttátok-e? Igen, az egy Mike Judge film. Mike és. Judge, uh, ha már Beavis és batted előjött, és uh, az Az a film egy kicsit hasonló dolgokkal próbálkozik, csak sokkal extrém ebben. Üh, Viszont ez sokkal elegánsabban csinálja, és sokkal jobb film is, mint az. Ez sokkal univerzálisabb, mint az ideokraszi. Hát csak ez, ez ugyanakkor egy kicsit kódoltabb, tehát itt, itt szerintem simán vannak olyan emberek, akik egyszerűen ebben csak egy ilyen Armageddon vígjátékot látnak, ha nem gondolják, vagy, vagy nem veszik észre, a, hát szerintem elég egyértelmű utalásokat, igen. de a hülyék paradicsománál ilyen azért nem fordulhat elő, amikor ilyen Pankrátor elnök van, meg én nem tudom. Igen, túl van a segcímű című film. Hát rá, igen, az igen, az az 8 az a 8 Aszkár díja Segg című igen. film, ami egyébként pontosan ugyanannyi, mint a címe, tehát igen. egy ilyen két órában gyakorlatilag így ekteláthatod. Ja. Igen, ökötösen az abban a filmben volt az 2006-os, abban a filmben volt, ez lehet, hogy másban volt, hogy az alvás cím, vagy volt egy alvás című film is, és azt, azt nézték a moziba, vagy volt hát valami is, e, igazából Black Sheep az alvás című film, lehet, hogy nem pont ugyan ezen a címen, de amire te gondolsz, az egy... Úristen, most nagyon ki kéne mondani. Így, tudom, ennélét, nem, de, a, de a lényeg az, hogy... Annak az illetőnek a filmje, aki az Empire-t is rendezte, az nem, nem fog eszembe jutni a neve. De nem csak arra próbáltam mutani, hogy mintha az is... Az az az Andy, az Warhol, az Andy Warhol. Andy Warhol. Így, igen, igen, köszönöm. Tehát uh -huh. az Mint Andy Warholnak van egy ilyen 8 és fél nem hosszabb filmje, amikor egy embert néz aki azt. Akkor ez az nem az idiokráciában volt, de akár lehetett volna abba is, hogy ma meg már ugye... A streameken lehet nézni, hogy emberek alszanak, meg kajálnak. Tehát ez azért annyira nincs messze a Scheck című filmtől, uh -huh. ha belegondolsz. Igen. És csak 15 évnek kellett eltelnie. Igazából még... a, a Scheck című filmet, azt a Bazi nagy film, az így gyakorlatilag ekte szállította is. Így színvonalban. Tehát, hogy tulajdonképpen ugyanazt tudtuk é megnézni. Én ugyan nem szállítottam. <laughs> Ah, jól hallottam. Ö... Azt akartam még mondani, hogy... hogy ami most nem egészen hogy hova kéne tennem, de oké. Egy, te nem, de lehet, hogy... Jaj, jó, jó, jó, jó oké. Okay, okay, menjünk focsi. tovább. Szóval csak azt akartam, hogy ami nagyon hasonlít ez a film, és hogy ez tetszett, és azt esetleg nem láttátok, akkor ajánlom, az az Amikor a Farok csóvája. Ez egy rögtök aratnak filmünk volt. Néphal Barry Levinson filmje, igen, Deniroval és Dustin Hoffmannal, nal az azért nagyon hasonló ebből a szempontból, az inkább A politikai. Meg a média. A média benne van ugyanúgy, tehát ugye Hollywood filmgyártás és, és politika, és akkor ez, ezek, ezt elegyíti, és hasonló, hasonló jó kis szatíra, hasonló dühítő sok szempontból, és vicces. Egy, van egy nagyon jó mondat, amikor a Robert De Niro a tévére, hogy már hogy ne lenne Albániában a háború? Láttam a tévében. Valóta ugye ő rendezte azt a háborút. Igen, igen de, mondja, igen. de hát látom a tévében, tehát van. Igen. És az 97? 97, igen. Azt hiszem, tehát, hogy igen. igen. Hasonló egyébként, ez sokkal ö, valamit már látott az a film. Igen. Ez sokkal ö, emlékezetesebb szerintem. Tehát ezzel hamarabb, föl, erre hamarabb fölkapja a fejét az ember egy ilyen sztorira, hogy jön a meteor. De akkor már én is Meggyenlás. ajánljak valamit, és elmondhatom, hogy a Simpsonék már megcsinálták. A, az én kedvenc évadomban, a Simpson család 6. évadának 14. részében van a Bart's Comet, tehát a Bartnak a kométája, ami gyakorlatilag ugyanerről szól, hogy észrevesznek egy, egy kométát, ami a föld felé megy és hát bepróbálják kitalálni, hogy hogy lehetne ezt túlélni, és ez is egy szenzációs rész. Tehát 20 percben gyakorlatilag, hát nem mondom, hogy pontosan az, mint a ne fel, de fantasztikus befejezése van annak a résznek, és rendkívül szórakoztató. Megható is a vége, úgyhogy ajánlom mindenkinek, még annak is, aki egyébként nem tud semmit kezdeni a Simpson családdal, mert ez a rész ez egyszerűen 10 per 10. Na és akkor, hogy én is ajánljak valamit, én nem régóta pár napja játszom a Death Door című játékkal, ami nagyon jó, semmi köze nincsen a filmhez, csak gondoltam, akkor ajánlok én valamit, próbáljátok ki. Akkor én is ajánlok valamit, én nem olyan régen újra néztem a véres játék második részét, Daniel Bernhard főszereplésével. Hát, Nem mondom azt, hogy egy kikeszeletlen filmklasszikus, de mindenképpen tudom ajánlani annak, aki egy ilyen 70 perces szórakozásra vágyik. Még Ezt valaki szépen. esetleg... Láttátok a két stáblista után jelentett? Igen. Igen. Igen. Jó, jó, érdemes ott maradni, végignézni, nem kikap... Ugye a Netflix azonnal lekeveri a dolgokat, de itt ne hagyjátok, és nézzétek végig, meg két plusz jelenet ahol, is ahol van. Ahol van plusz jelenet, ott nem. Ott, ott nem? Le. Nem, nem, tehát ott nem is kérdezi meg. Leg, In... De ugye a, köz... a legvégén se? Tehát nem, most, nem, uh -huh. nem, tehát hogyha... Akkor jó, mert ezt nem is fedeztem fel. Innen lehet tudni, hogy van postkredit jelenet, hogy nincsen mozgolódás a... A saját Éppen, gyártású akar, ja, mert hogyha valami nem saját gyártású, ott előfordul, hát hogy előfordul, megy, hát. tehát hogy volt sorozatok, amiknek mondjuk az utolsó, vagy az epizódjának a végén van jelenet, mondjuk a Rick és Mortinál, ott lekeveri a stábist, tehát hiába van minden egyes epizód végén plusz jelenet. Há, mert nem saját gyártású ennél be van állítva, be van programozva, vagy itt végig engedi, hogyha neked van türelmet hozzá. Igen, igen, igen, igen. Szóval érdemes, mert viccesek egyébként. Megéri. A Megéri. legjobb poénok lehet. Hát egyik Tehát... legjobb poén, amit sajnos most nem tudunk elmondani, pedig olyan szívesen az első kúszéletben a a van, igen. igen. Na, a más... második is erős hogy. Amúgy... Az is jó, az is jó, csak ott, ott, ott a Az Ez egy nagyon előkészített poén volt. Uh -huh. Már a filmben Az olyasmi volt, az a poén, mint a vaskabátokban a hattyú igen. Nekem igen. az jutott eszembe erről, kb. olyan, hogy a film közepénél megemlítenek valamit, amire azt gondolnád, hogy jó, hát a büdös nem fogok erre visszaemlékezni, és a legvégén, a fináléban jut eszembe, hogy bazd meg, tényleg! Tehát, hogy kilométerekkel előre bekészítenek igen, egy az be. poént. A vaskabátok csinálta ezt. Igen. Tényleg. Az érdemes, mert nagyon vicces, igen. Meg még Jó, a, a John a. Hill-hez akartam visszakanyarodni anival, hogy ő maga jellemezte úgy a karakterét, mintha egy kétlábon járó Fire Festival lenne. <gül> De ez, hogy, hogy szerintem ez így, ez így tökéletesen összegezte ezt. A, ezt a ez abszolút. Hm. Rohyság <gül> De am amúgy. a szerintem a filmnak a legnagyobb ereje az még a karakterekben van. Mind-mind olyan makulátlanul vannak megcsinálva, és mindenkinek van valami erős jellegzetessége. Hát a DiCaprio-nál én nem is tudom, hogy valaha láttam a történetben nagyobb idegzsábát. <sítható> <sítható> ez, ezt... a, ez a csávó az egész film alatt így be van feszülve, hát, rohadt, ideges... esetleg a William Foster-t tudnám így meg. talán még de még rajta se látszik ennyire. Tehát az, ha állandóan izzad, amit állandóan remegne... Végig... Akkor a viszkisből a nyomozó. Ja, tényleg, nagyon igen, De nagyon jól, jól csinálja. A DiCaprio itt azért a jelenetek nagy részében jelen van, tehát igen, azért ő szinte mindig itt Ott van. Végig, és végig remeg, olyan dühös. Nem érti, mi van? Eszhetlen jó ideg. Góc tényleg... Na, szerintem térjünk ja. rá az évösszegzésre. Ugyebár ez már egy jó pár éves hagyomány itt nálunk, hogy összeülünk az év végén, és aztán pontozunk is, amiből jön egy összpontszám, és aztán kihirdetjük a, a filmbarátoknak a top három helyzetét. Ez úgy néz ki, hogy akkor mondjuk a Gábor az ötödik kedvenc filmjét mondja, az kap egy pontot, a kedvence az ötöt, és ez így végigmegy mindannyiunkon, és utána végén lesz egy összpontszám. Üm, ugye itt mi top ötöt mondunk, de ez a lista, főleg idén én magamnál észrevettem, ez lehetne akár top tíz is, de akkor... Annyi időnk nincs. Annyi időnk nincs, meg, meg ö, szerintem felesleges is, úgyhogy itt mindig úgy csináljuk, hogy elmondjuk a Azokat, amik pont nem kerültek be a top 5-be, és utána ezután még az év legrosszabbjait végigvesszük, már nem olyan részletesen, utána még a, a kellemes meglepetéseket és a csalódásokat. Na, szerintem akkor kezdjen Gábor a vendégünk, hogy mi volt nálad az ötödik helyezet, illetve hogy mi az, ami pont lecsúszott, tehát az időzőjelben futottak még nagy kedvenceid, mik voltak. két, Illetve, hogy milyennek látta egyébként a 2020 e, Igen, ezt akartam mondani, hogy azt hiszem azt is szoktuk, hogy ilyen kis mini, mini összesítésben. Mert az idei év is azért elég kura volt, mint a 2020 igen. A Covid miatt. Nem volt egy tipikus év, ugyanúgy hasonló, mint a 2020-as, hiszen csak májusban nyitottak meg a mozik szerencsére utána már nem zártak be, úgyhogy ennek is nagyon lehetett örülni, de hát az év első négy hónapjában nem volt mozi, úgyhogy azért ez is, az is egy nagy törés volt, úgyhogy ez is egy fura év volt, annak viszont nagyon örültem, hogy amikor megnyitottak a mozik, akkor azért sok forgalmazó fogta azokat a filmeket, amik akkor már Amerikában egy-két, akár három hónapja már dübörögtek, vagy hát mentek, mert dübörögésről nem volt szó, talán csak a Godzilla versus Kong dübörgött konkrétan, és bepakolták a mozikba, tehát nem számított, hogy le lehet már tölteni, mert ugye fölkerültek streamingre, vagy torrentre, tök mindegy, és akkor így így az oszkár díjas filmekből is, vagy oszkár jelölt filmekből is dobálták fel a vászonra a filmeket. Hát, de és... nem egyből, én azért emlékszem, hogy amikor megnyitottak a mozik, mondani. akkor a május... három hétig ugyanazok mentek, mint két 2000. A, május a májustól még, fél, még tartottak, úgyhogy májusban még olyan túl sok minden nem mertek bepakolni, hiszen az emberek még féltek, nem mentek, hiszen nem is voltak nagy nézőszámok, alig-alig lézengtek a mozikban, valami 700-an voltak azt hiszem az első hét végén, vagy országsz Nem. De ez a filmek miatt is. Moziban, hát jó, akkor pont nem voltak nagy filmek. De mondjuk a Godzilla Kong, a Mortal Kombat is bekerült a már májusba, meg azért voltak. Uh, nézőcsalogatók is, de, de még akkor sokan nem, de aztán szépen június, július szépen kidobálták. Júniusban már, be, júniusban már beindult az üzem, és akkor már tényleg mentek a mozikba, igéretes fiatal nőtől kezdve, nomádland uh, Minari, uh, még egy kört mindenkinek, tehát, hogy beventek az oszkárdias fünöket, és meg lehetett aztán nézni Vásznon, én rajta is kaptam ezen az alkalmon, megpróbáltam mindent bepótolni, direkt nem is néztem meg sokat, Amit az oszkár miatt megnéztem, azt persze megnéztem, a meg kellett néznem az oszkár miatt, de azokat megnéztem aztán moziban is, vászon. És hát ugye volt neked is, Freddy ez a kezdeményezés, hogy, hogy megvetted a mozi egyet, de nem mentél el rá, hogy ezzel támogattad, hiszen már hát láttad, mert már láttad, a, mert láttad a filmet azért, de hogy akkor moziban is ehhez hozzájárulni, ez tök jó volt abszolút. Úgyhogy ez is egy kicsit ilyen fura év volt, de, de ettől függetlenül jó, mert örültem, hogy utána nem zártak be a mozik, és, és mind, én úgy látom, hogy mind a... Terzői filmeknél, mint a blockbuster filmeknél voltak jó dolgok, főleg így az év végére. Ugye a nyitáskor sok minden bekerült, és akkor ott tényleg így lehetett tolongani, vagy hát nem tolongani, mert sajnos arról nem volt szó, de hogy sok minden közül lehetett választani, és most évvégén is azért sok minden jó került aztán a, a vásznakra, úgyhogy alapvetően ezzel a ö, 8 hónappal megvoltam elégedve, mindig volt mit nézni számomra, úgyhogy ö, remélhetőleg a 2022-ről már majd úgy tudunk beszélni, hogy egy év, amikor végig nyitva voltak a mozik, a 19-ben volt ilyen, Meglátjuk, fingers crossed, és akkor teljes egészében tudjuk majd tudunk majd ítéletet hozni. De, de mondom, a, alapvetően én meg voltam elégedve a 2021-es mozével a nyitva nyitás óta. És akkor lássuk, nálam azok a filmek, amik így a top 5-ben nem jutottak már be, Hát én ugye minden évben egy ilyen 25-ös listát állítok fel, most a, a, a filmbarátok így nem is szoktam természetesen, amíg adásba nem kerül az évösszegzős adás, addig nem is szoktam megosztani a a top listámat, úgyhogy amint, amint ez ki, majd utána kezdek bele, de nálam ugye 25 filmet is plusz vannak, még futottak még filmek is, amik a 25-ben nem kerültek bele, de most inkább csak az öt utáni dolgokból mondok el párat, úgyhogy akkor az már annyira nem lesz meglepetés a filmbarátok hallgatóinak. Nálam, ami, ami nagyon fontos, és nagyon-nagyon szerettem, de a top 5-ben nem fért bele, az például azt hiszem Gergőnél pont vagy még tavaly volt nálam idén, hiszen idén került mozikba, és nem is néztem meg egészen addig, amíg mozikba nem került, tehát jó fél évig ez a lelki ismeretek. Azt, azt mindenképpen ajánlom mindenkinek, mert a Pixar-nak egy, egy szuper remek filmje, Ugye Oszkárt is nyert, érdemes megnézni. Egy nagy, számomra óriási meglepetés sem fért még bele. Ez most decemberben ez a West Side Story, nem gondoltam volna, hogy Spielberg műzikában is ilyen fantasztikus, és talán még jobb is, mint az eredeti, sőt sőt, jobb, ezt kijelentem, hogy jobb, mint nem is eredeti, mert igazából ez is egy új feldolgozás a, a műzikálnek, tehát a 61-es verziónál jobb ez a mostani verzió, nagyon-nagyon tetszett, az Oscar-díjas film, a Nomádok földje is, egy remek film volt, egy nagyon szép, meditatív alkotás, meg moziban fantasztikus élmény volt, nahúgy, akkor már láttam az oszkár miatt itthon is, de, de moziban erre mindenképp be akartam ülni, mert, mert a nagy adja vissza azt a gyönyörű látványt és gondolatiságot, eh, amit a film sugal, megdóment fantasztikus alakításával. Eh, Itt van a Nemész fel is, majdnem bekerült végül is így friss élmény. Tehát most hajlamos lennék egyébként előrébb is pakolni, de, de egy kicsit ilyenkor mindig várnom kell, hogy aztán hova kerül bennem a film. Nagyon-nagyon friss még, és most imádom. Tehát a top 10-be mindenképp el akartam rakni. Most úgy gondolom, hogy a top 5-ben nem, de aztán lehet, hogy majd időben változni fog, meglátjuk. Most tárgyaltuk ki, úgyhogy tudjátok a véleményemet nézzétek meg tényleg, mert megéri, és még az igazság bajnokait mondanám, ami éppek, hogy csak nem fért be nálam a top 5-be, egy fantasztikus film, Mezmikerzen idén nagyon ment, és hát Anders Thomas Jensen-t mindig is szerettük az Ádáma, amely meg pláne, és ez talán a másik legjobb filmje azóta, mert egyszerre vicces, megható, akciós para, minden van ebben a filmben, és minden működik, úgyhogy egy nagyon-nagyon jó kis fekete vígjáték, egy super karácsonyi film is, úgyhogy érdemes karácsonykor is be, befigyeltetni. Úgyhogy ezeket mondanám én még a Futottak mégnél. És akkor az ötödik helyezettem, az nem más, mint ugye ezt is megszokhattátok itt tőlem, hogy, hogy a top 5-ben mindig megpróbálok berakni egy legalább egy blockbuster -t. Örülök, ha összejön. Azért, ha nagyon bele kéne szuszakolnom, akkor nem teszem meg, de, de szeretem, ha azért ott van benne legalább egy ilyen... Nem is blockbuster, nem ez pont ebben az egy esetben... Egy nagy szabású film. Egy nagy szabású, igen, mert pont ebben az esetben ez sajnos nem lett blockbuster, pedig megérdemelné, mert fantasztikus, hanem egy nagy költségvetésű film. Volt már itt a Mission Impossible utolatás, a Bossz végjáték, idén pedig az ötödik helyre így bekerült a Suicide Squad, az öngyilkos osztag, ami, ami egy rendkívül beteg és szórakoztató film. Egyébként meglep nem lepet meg, mert James Gantól tól valami ilyesmit vártam, de, de az viszont nagyon-nagyon tetszett, hogy, hogy nem csalódtam benne. Tehát, hogy Gant végre ráadásul elhagyhatta azt a békjót, amit a Marvel ugye ráragasztott, ugye, hogy ne legyen 18 pluszos, még ezt is ledobhatta, ezt az akadályt, és így teljesen elezthette magát, és hát fantasztikus, amit összehozott. Tehát ez a film, ebben minden van, ez irtudatosan szórakoztató, véres, vicces, látványos Komoly is egyébként sok szempontból. Tehát vannak benne igen komoly, meg ilyen kemény jelenetek is. Nem gondoltam volna, hogy ennyire jó lesz. Tehát gondoltam, hogy jó lesz a Guns de hogy ennyire az nem. Úgyhogy az év egyik ilyen nagy-nagy blockbuster, vagy nagyszabású film élménye, az nekem a Suicide Squad volt, ezzel a jó kis szereplőgárdával, ezzel a jó kis átverésekkel, színpompás kreatív, tényleg így, így szuperlatívuszokban tudok róla beszélni, úgyhogy ha esetleg valaki nem látta, mindenképpen ajánlom nézze meg, kell hozzá egyfajta hozzáállás, egyfajta gyomor is, hogy ez bevegye, de, de aki bírja ezt a műfajt, amikor végre tényleg egy nagy költségvetésű filmnél érzi, hogy nincs visszafogva semmi, és hát sajnos bukott, de legalább nekünk már elkészült, úgyhogy ez itt marad velünk örökre, ebből a szempontból jó. Kár, hogy azért ezt nem, vállára, nem emelte a vállára a közönség annyira, mennyire megérdemelni, úgyhogy nálam ötödik James Gunn és a Suicide Squad. Mm -hmm. Jó, megkapta az első pontját a Suicide Squad, Akkor ki szeretné folytatni? akkor folytatom én. Jó, szorter. Jó, a futottak még kategóriát én kettő címmel egészíteném ki. Ebből az egyik, az első, az a The Father, ami szerintem elképzelhető, hogy toplistás helyet is el fog érni valamelyik költöknél, vagy akár többetöknél is. A másik, ami hát egyébként a Father egy fantasztikus dráma, lenyűgöző színészi alakításokkal, tehát Hopkins, amit ebben a filmben alakít, az, az tényleg túlmutat azon, amit az általános uh, színészettel kapcsolatosan mi gondolunk. Lenyűgöző alakítás, elképesztően rossz nézni ezt a filmet, nagyon megviseli az ember gyomrát, és egy egészen új perspektívában mutatja be A történéseket, mindenképpen egy rendkívül erőteljes és, és hangulatos filmalkotás. Nálam sajnos a topöldből kicsúszott, és ilyen volt szintén, amiben egyébként pedig reménykedtem, hogy év végén a topöldbe majd bekerül ez a The Green Knight, amiről ugye beszéltünk is adásban. Hát egy rendkívül érdekes és újszerű kompozíció, Gyakorlatilag egy hős, tehát egy főszereplő hősé válásának a, a történetét el, de nagyon nem a hétköznapi módon, hanem ezt megfűszerezve rengeteg elvont szürreális meditatív jelenettel és megvalósítással. Mindenképpen próbára teszi a nézőjét, és nem mondom azt, hogy bárkinek ajánlható lenne, mindenképpen tudni kell azt, hogy mire vállalkozik a kedves néző, amikor leül ezt a filmet megézni, de kétségtelen, hogy egy erőteljes és hatásos filmalkotás volt. Szóval ezeket tudnám mondani a futottak még kategóriába, és igazából még egy cím van, mert a ötödik helyre nálam egészen pár órával ezelőttig, tehát az adás felvétele kezdetétől számított pár órával ezelőttig, Megvolt, hogy mi lesz az, ö, az ötödik helyezett, és ö, úgy tűnt, hogy ez a Luka című animációs film lesz majd, ami egy tündéri aranyos, nagyon kedves, nagyon szívhez szóló, megható és átérezhető történet volt, ö, szerethető szereplőkkel, hiteles jellemekkel, érdekes konfliktusokkal és átérezhető katarzissal, ö, rendkívül fontos film, és én nagyon-nagyon-nagyon szerettem ezt a történetet, tényleg. De elkezdtem átírni, tehát elkezdtem végigvenni a topötös listát, hogy na mégis mik voltak azok a filmek, amik ebben az évben esetleg játszhatnak, hogy a topötös listámban ott legyenek, a legjobb ötben. És hát úgy tűnt, hogy a Lukát kiszorították egy paraszthajszál volt, ami döntött ebben a kérdésben, de a Luka végül is a hatodik helyre került, és az ötödik helyen egy olyan történet szerepel, illetve egy olyan film, ami lehet, hogy nálatok nem lesz benne a top 5-ben. engem is meglepett, hogy, hogy tényleg ennyire, ennyire komoly szerepet vállalt ebben az évben, de nem bánom, mert egy fantasztikus filmről beszélünk, és ez a Palmer című film, ami engem teljesen ledöbbentett annak idején, amikor megnéztem. Egy nagyon egyszerű történet van prezentálva, nincsen túlbonyolítva, nincsenek benne falrengető katarzisok, mégis pont a visszafogottságának köszönhetően tud rendkívül mélyen a néző szívébe hatolni, És hát a színészi játék az, az mindenképpen szót érdemel. Justin Timberlake fantasztikusan játssza a főszerepet. Én őszinte leszek, én nem gondoltam volna róla, még annak ellenére sem, hogy az utóbbi években azért tehetséges színésznek tartottam őt, hogy, hogy egy ilyenfajta kaliberű főszerepben ő ennyire hitelesen hely tud állni. illetve a kisrác, most elnézést kérek, nem fogom tudni megmondani a színész nevét. Ryder Ellen. Ö, ő, így van, pont már, már vettem a levegőt, hogy mondjam. Ja, bocs. Tehát, ö, ahogy, ahogy ő a kisrácot elhozta ebben a filmben nekünk, és ahogy, ahogy megjelenítette, az, az egészen többenetes volt. A fináléja ennek a történetnek az, az tipikusan ez a szívszorító pillanat. Tehát ott olyan katartikus dolgok történnek, de nem úgy katartikusak, mint mondjuk a Bruce Willis féle Armageddonban. Tehát nem, nem erről van szó, hanem csendesen, egészen a néző bőre alá bekúzva érik el azt a hatást, aminek köszönhetően a Palmer című film a nézővel marad jóval azután is, hogy megnéztük. Nagyon jó film, fantasztikus film volt. Nem gondoltam volna, mikor, mikor leültem megnézni ezt a filmet, hogy ennyire tetszeni fog. Arra pedig végképp nem számítottam, hogy az évvégi Top 5-ös listámban helyet foglal majd magának, de nagyon örülök, hogy így történt. Palmer nagyon fontos film Nagyon érdekes film, ö, színvonalas történet, és, és erre is azt tudom mondani, hogy igazából a korosztály az olyan, hogy nagyon-nagyon széles réteget lefed az, az, az a korosztály, akinek ajánlható ez a történet, és én mindenkit arra biztatok, hogy nézzék meg, mert egy, egy univerzális történetet látunk itt, ami rengeteg értéket foglal magában. Nekem nem tetszett, mert én végig azt vártam, hogy a David Palmerről fog szólni, és... Jó, tudom, neked nem, neked nem tetszett backshipping, nem volt elég vicces. Nem volt elég vicces, nem volt benne, benne elég robbanás. Elég laza. Száztagú nem. David Palmer Igen, ez nekem csalódás volt. Úgy, hogy volt, volt. A Palmer. Uh -huh. Abszolút, abszolút ö, jött a semmiből, és letarolta a mezőnyt. Igen, erről beszéltünk. Emlékszem, hogy nagyon jó véleménnyel voltunk mindannyian. Jó, akkor Black Sheep. Jó, röviden 2021-ről szerintem ez most egy fokkal biztatóbb év volt, mint 2020, ami kb. így az összeomlás éve volt, most azért kezd már szépen visszaállni, hogy helyreállni a rendén, úgy érzem. Azért voltak már sikeres filmek, már mint olyan filmek, amik nagy költségvetésűek. Évvégén a pókember az tényleg nagy kasszát robbantott, és így kicsit visszahozta a moziba vetett hitet, tehát talán jövőre már remélhetőleg lesz egy mozis évünk, ami végig kitart, és már nem lesz, már most ugye talán megszűnnek a, a streaminggel együtt premier streaminggel közös premier filmek is, és akkor hát, hogy tényleg helyre áll a dolog, én nagyon bízom benne, szerintem ez az év azért már egy kicsit bizonom gerjesztőbb volt. Hát csak uh, Amerikában pont most van a legnagyobb napi fertőzöttek igen, száma ebből Igen, meg még máshol is. Úgyhogy... Nem... De a pókember így tudott kasszát rupok. Igen, Igen, igen. Ki tudja, meddig maradni. Bizalom Gerjesztő. Hát ja. reménykedjünk. tehát most nem... Igen. Én nem azt mondom, hogy ez így lesz. Hát igen, mert ha az amerikai mozik bezárnak, az akkor annyi. Tehát akkor <gül> mindenhol kiszedik a premiereket, úgyhogy jába ja. van itt hát... nyitva, nem jönnek a filmek. Nem, hmm. már nézhetjük a dobókat a új filmjét. Yeah. Mit akarsz? <gül> a filmek terén meg egy kicsit... Hát ez most egy olyan év volt nekem, hogy... Alapból a Top 5 összeállítani se volt egyszerű, mert nem voltak olyan kimagasló filmek most nekem. Tavaly emlékszem, hogy volt a Tenet, volt a Csikágoi Hetek tárgyalása, tehát olyan filmek, amik így... Tehát több olyan film volt, ami így úgymond szép szóval odabaszott. Most idén valahogy inkább azt éreztem, hogy nagyon sok jó film volt, tehát... Nagyon sok olyan film volt, amire azt tudom mondani, hogy ez nagyon jó volt, de kevés olyan volt, ami ez a kimagasló, ez az igazi, nagy ez, na ez, ezért úgy tényleg oda vagyok, Kaliberű. Így lehet, hogy most egyébként nem is top 10-es listám lesz majd, nem top 15-ös vagy top 12-es, mert sok olyan jó film van, amik igazából nüansznyi különbség van a minőségük között, és sajnálnám, hogyha nem, nem kerülnének be, úgyhogy lehet, hogy most kicsit ki lesz bővítve. És egyébként az ötödik helyezett, ugye most én nem mondanék, futottak méget, mert a, majd lesz január elején valamikor egy szokásos éves összeállítás, és ott mondom, most valószínűleg nem top 10 lesz, hanem több, ott, ott majd ezeket látni fogjátok. Egyébként ez jellemzően jellemző úgy szokott történni, hogy itt a többiek elmondják az ottani helyezetteket, tehát azért olyan nagyon nem kell majd meglepődni. Uh -huh. Az a top 5-ös listát azt úgy összeállítottam nagyjából időre. Az ötödik helyet azt még ma délelőtt is gondolkodtam, hogy melyik film legyen. Tehát két film ö, volt az ötödik helyre ö, kandidált, és két nagyon eltérő film, ö, És ugye hát ez nem mindegy, tehát az ötödik helynek súlya van, hiszen az pontot ér a filmbarátoknál. Tehát ugye itt az, hogy most melyik a hetedik és melyik a nyolcadik, az lényegében tök mindegy, de hogy melyik az ötödik, az azért nem mindegy. És nagyon sokat agyaltam. és a Gábor nem könnyítette meg a döntésemet, mert az egyik az a Suicide Squad volt, ami, ami az egyik jelölt, ami egyébként minden szempontból megérdemli. Tehát az, mert én most, tehát most úgy állítottam össze az ötös listámat, hogy azok nem is feltétlenül csak a minőséget vettem figyelembe, hanem azt is, hogy melyek voltak azok a filmek, amik még ha nem is voltak azok a szószoros értelmében mesterművek, vagy tökéletesek, vagy zseniálisak, de mik adták nekem a legnagyobb élményt. Tehát mi volt az, amikor fölkeltem a székből, vagy kijöttem a moziból, és így azt gondoltam, hogy na ez rohadtul megérte. Üh, inkább e szerint raktam most össze a listát, és e szerint a Suicide Squad az abszolút ilyen volt, tehát én nagyon szerettem azt a filmet. Üh, A másik viszont, viszont a Suicide Squad csak a hatodik helyezett, lett sajnos nem, mert volt egy másik film, ami viszont nagyon más, nagyon nem összevethető Suicide Squad-dal, nagyon más kategóriában, nagyon más ligában játszik, de hasonlóan zseniális film, és ez a The Father. Ez lett nálam, nálam az ötödik. Nem amit nem. hát most hogy veted össze a Suicide Squad-dal, ugye? Hát ugyanolyanok. Ugyanolyan, a... ugyanolyan igen. Sztori e, is Hát egymás mellé rakod a kettőt, meg nem igen. mondod melyik-melyik. Mondd meg melyik a jobb film, Uh, igazából a, egyszerűen nem tudtam a fádőr elé rakni a Suicide Squadot, mind a kettő megérdemelte volna, de, de végül is a fádőr mellett döntöttem, és jó részt nem azért, mert tehát nem úgy álltam föl a, a film elől, hogy de ez kurva jól volt, hanem egy kicsit azért így, így megtörve és zokogva. Ez egy nagyon szép dráma, hogy a Sorter is elmondta, és azért, szerintem azért érdemel ez kiemelt figyelmet a többi Alzheimer-korral foglalkozó drámával szemben, vagy dráma mellett. Volt például az a Julian Móros, tehát pár éve. Still igen. Az a Max Still igen igen. Címe, igen. De annál szerintem ez azért jobb, mert bemutatja az, a beteg szemszögéből ezt a történetet. Ezt a, nem is a történetet, hanem ezt a dolgot, tehát ezt a betegséget. És szerintem ilyet még egy film se csinált, hogy az Alzheimer-t úgy próbálja bemutatni, ahogy ezt egy Alzheimer-es megélheti. És ez sokkoló, tehát egyszerűen, egyszerűen összetöri az embert. És, és hát az Anthony Hopkins, a, én a, annak ellenére, hogy a... Ja Istenem, hogy hívták a Fekete Párducot? A, segítsetek már. A, Chadwick a Bosman Boseman. Chadwick Boseman is egyébként megérdemelte volna az Oscárt. Nem akarok, nem akarok kötekedni, de hogy Alzheimer, nem demencia? Nem Alzheimer volt? Mert hogy nem elfelejt, hanem... Nem asszak, nagyon mondták ki azt. Nem szak, mondták ki? Nem emlékszem, nem, nem azért, el... hogy kötekedjék. Úgy emlékeztem, csak... hogy Alzheimer, de lehet, hogy... De, de mindenki. Tehát a lényeg az, hogy, hogy azokról az emberekről van szó, akik elfelejtik az életüket, a szeretteiket. Hát meg összekavarják. Összekavarják. Lehet, hogy demencia volt, de abból a szempontból nem változik, hogy... hogy... Hogy sokkoló volt azt látni, hogy ezt nagy meg, meg egy... És amikor lett volna más ilyen. Nem, szerintem nem volt egyébként. És emiatt szerintem egy nagyon fontos, nagyon érdekes film. Nagyon erős lélek kell ahhoz, hogy az ember végignézze. Anthony Hopkins szerintem pff, nagyon régen volt ennyire jó, talán a Transformersetben volt utoljára ennyire meggyőző, de, de tényleg, tehát szerintem, szerintem jó helyen van az Oscar, amellett, hogy amúgy a Chadwick Boseman-nek is örültem volna persze, mert ő is nagyon jó volt, de de szóval ez egy nagyon-nagyon ez szép, nagyon könyörtelen dráma. Cool. Ennyi. Akkor megvan az apának is a pontja, a Palmer mellett. A Palmer. A Én itt, a futottak még ezt, itt csak ne, címeket fogok mondani, mert az összesről volt már kibeszélőnk kettő kivételével. Szóval a father az nálam is befutó volt, a Palmer, az igazságbajnokai, ezek szintén, meg a még egy kört mindenkinek, de ugyanúgy a Promising Young Woman, a Free Guy, ami talán a legnagyobb meglepetés volt idén. hogy egyáltalán jó volt. Egyáltalán Igen. jó lett a Igen. Tehát ez, ez hihetetlen. Akkor a, a Kampókész film, egy nagyon-nagyon mm. jól működő horrorfilm volt. A Koda, az ugye az előző adásban ö, nem csak egy ö, jó filmélmény volt, de egy jó ajándék is valakinek. Ö, no Time to Die, a régóta hallogatott Bond film, remekül sikerült a búcsú, Külön Falka, ami meg egy magyar film is, abszolút itt volt a helye neki. Bajon. Akkor ez... Ez a kettő, ez nem volt kibeszélve. Az egyik, a, ez nem is biztos, hogy filmnek számít, mert ez egy Netflix special volt, és nem is egy sima stand-up, hanem egy ilyen zenés performance a Bob burnham az inside Viszont. Ez Ez nem nagyon esik bele a filmbarátoknak a profiljába, de az egyik legnagyobb hatású dolog volt, amit láttam ö, idén a Netflixen. A Bob Burnham arról írt egy csomó dalt, ilyen hétköznapi hülyeségekről, hogy a COVID ezt hogyan hozza össze, és hogy ez hogyan élik össze a karanténnal, füldemászó dologkal, remek szöveggel, tényleg egy csúcs dolog, hogyha egy picit újra akarjátok élni ezt a remek időszakot, és nagyon nagyokat lehet rajta és És tényleg azóta is ezerszer meg lett hallgatva az összes talk -el. ez egy fantasztikus dolog. Másik a szintén Netflix, szintén zenés, és tiktik boom, itt is egyszer ma már megemlítettük, meg az előző, előtti adás végén is talán, Andrew garfield musical Itt is a hétköznapokról dalolnak. Igen, érteni. itt is a semmiről írnak dalokat, és lehet, hogy ez egy visszatérő dolog, de itt is remekül vannak megírva és előadva a számok, és Andrew Garfield úgy fentbizonyította, hogy az egyik legjobb modern fiatal színész. Black Sheep meg éppen nem akarja megfojtani. De, de ott titanában... meg, akartam. meg akartam. De szóval nekem egy óriási élmény volt, akkor a Matrix, szintén beszéltünk már róla, nekem egy nagyon pozitív meglepetés volt, Nobody, ami meg, ennek se kéne jónak lennie, de Bob Odenkirk az egy hihetetlen akciósztár, most már ezt is okay. tudjuk róla, nem csak egy vicces picka és egy remek ügyvéd, és a hatodik helyre csúszott le a Néha úgy érzem, hogy kicsit egyedül vagyok azzal, hogy mennyire szerettem az Eleven Kort, a meligmentet, ami egy... Én is bírtam. Igen. Tök jó kis film volt. Csak tényleg úgy elég nagy ellenszele van néha, de én viszont a mai napig állítom, hogy ez egyik legkirályabb akció, vagy horror akció volt, hát inkább horror ebben az évben, és hidegráz még mindig néhány jelenetétől, szóval fantasztikusan jól sikerült alkotást tett le a James-ben. És akkor az ötödik hely szintén egy meglepetés, és, és én, én még a, akkor sem hittem ebben a filmben igazán, amikor jegyet váltottam rá. És ez pedig az, egy igazán dühös ember a Wrath of Man című mm. Jason Statham film Guy Ritchie rendezésében, Nagyon nehéz róla bármilyet is mondani, mi ne hangzott el a nyári kibeszélünkben. Ez is a korai premierek között van, hiszen nem is tudom, júniusban, júliusban került talán Vász Vásznakra, és agyva főbe dicsértük már akkor is, mindannyian, és nem néztem azóta újra, de enne, ennél is érik már egy újrázás, mert nagyon sok emlékezetes jelenet van benne, és azok a Az a masszív hangulat és ez a remek forgatókönyv, ami ezt az egészet összefogja, az, fú, imádom, kurva Jabratov, mert nézzétek meg, hogyha még nem láttátok. Jó, egy igazán dühös ember megszerezte az első pontját, akkor én következem. 2021-ről annyit, hogy, hogy én is. Kicsit felemás évnek érzem, mert egyrészt szerintem több jó filmet láttam idén, mint 2020-ban, de annál több szerintem nagyon rosszat, vagy olyat, ami inkább negatív élménynek értem meg. Bár itt ellensúlyozott sok mindent, hogy, hogy örültem, hogy újra moziban láthatok valamit, és aztán talán nem fájt annyira. De ami még feltűnő volt, hogy például a magyar filmek terén mennyire megalkotást láthattunk, és itt a futottak még kategóriámban jó pár magyar film is van, akár a, a Toxikóma, a, a Különfalka, amit a Gergő már említett, vagy a Úristen, mi volt az a magyar végjáték? Így vagy tökéletes? Így vagy tökéletes, igen, azt az akartam, is, hogy az milyen jó. Igen. Az, az is egy nagyon ö, nagy kellemes meglepetés volt, majd említem is ö, később. Ö, a hang nélkül kettőt akarnám még megemlíteni, amely talán nem volt annyira erős, mint a legelső, de majdnem ugyanazt hozta, és ö, főleg az elején az a az a freshback az azért az legjobbjai között azért ott kell, hogy legyen. Az ígéretes fiatal nőt én is megemlíteném itt, a Még egy kört, az utolsó párbaj, az is nagyon tetszett a Senkit még, és két film van, amiről azt hittem egészen ma délutánik, hogy rajta lesz a listámod, amikor végre nekiálltam megcsinálni a top ötömet, meg ezt az egész listát itt, de aztán rá kellett, hogy jöjjek, hogy egyszer nem fér bele, hol ott szerintem nagyon megérdemelnék, és itt most szerintem tök egyedül leszek ezzel a filmmel, de nekem idén iszonyatosan tetszett az Akik az életemre törnek címény. Nem vagy egyedül, én ezt pár napja láttam, és az egy rohadt jó film. Nem Gábor jó. kiröhög, nem baj. Együtt tudok élni ezzel. Nekem nagyon tetszett az a film. Örülök a... abszolút, hogy, hogy nektek tetszett. De jó, én, én sem értem jó. annyira, de ezt én már megbeszéltük egyszer. Ó, erről olyan szívesen beszélgetnék pedig, csak most nincs rá de jó, jó. Jó, én, én nagyon élveztem, kicsit nehezen indult, de utána teljesen lebilincselt, és egészen, nem tudom, két órával ezelőttig még ez a film is ott volt az ötödik helyemen, de aztán uh, itt a, a Gáborral, itt a meg a, a többiekkel itt Kurissa mögött így megdumáltuk, hogy akkor ez még az idei kerül, mert én alapvetően azt hittem, hogy nem, de itt valami képzavar volt, tehát ez egyébként remélem, hogy ez hamarosan megszűnik majd, így Covid után, ha még megéljük ezt valamikor is, hogy ez a folyamatos tologatás, hogy ízé, megjelenik moziban, aztán mégsem, aztán streamingen jelenik meg, vagy sehogy nem jelenik meg, és rohadt idegesítő ez már, de a, az ön ötödik helyem lett volna, de most sajnos a hatodikra csúszott ö, fantasztikus film a Finch Tom hmm. Hanks-el. Az tényleg jó volt. Nagyon Vaj. szerettem volna, ha bekerül, de, de végül ö, egy másik miatt ki kellett, hogy szorítsam. De ö, mindenképp meg szerettem volna említeni egy prominensen. De akkor az én ötödik helyezettem, és itt ezzel átveszi a vezetést, az be, kell, hogy, be kellett, hogy kerüljön az apa Című film, Anthony Hopkins-nal. Mert oh, e egyrészt ez volt nálam egyértelműen az a film, amiért az Oscárnál volt miért drukkolni bármiért is. Ö és már csak azért is örülök, hogy ez nyert, hogy megélhettem minden idők egyik legszürreálisabb Oscar befejezését, <laughs> ami, ami idén volt. Megkoronázta az eseményt. Igen. Bár én időben már nem, vagy jövőre nem fogom már nézni, azt megvatároztam. Az lesz minden idők legjobb Oscar közvetítése. Nem érdekel, én az Oscar témát már lezártam. Hózzi Szóval már csak azért is akarnám megemlíteni, mert amit mondtatok, hogy a téma, és főleg annak megvalósítása az nagyon egyedi, és egyedülálló, és Anthony Hopkins, ezt már annó is elmondtam, soha nem volt az nálam szerintem ennyire jó, mint ebben a filmben. Fantasztikus. Úgyhogy buszáj volt az apának valahogy itt helyet szorítani, és akkor beraktam 5. helyezetnek. És akkor Gábor, mi nálad a 4. 2021-ből? No, a 4. helyezet nálam egy kisebb filmecske, de egyáltalán nem ismeretlen, hiszen ott volt minden díj hátadon nagyjából a tavalyi szezonban az oszkáron is, ott volt a legjobb filmjelöltek között is, és egy jó kis hírverést csinált neki, aztán szerencsére bekerült nyáron itthon is a mozikba, és ennek is nagyon örültem, mert egy szuper-szuper filmecske, ez pedig a... lehet, hogy tudjátok, vagy csak... Na, hu -hu. Nekem egy ötletem van, de nem vagyok benne. Na mondjál! Szerintem a Space Jam 2. Az! <há> Szerintem a Minervi. <há> Mi Szerintem a, a, a Rocky 4 a rendezés. A Drágo, igen, igen az, az is nagyon jó volt. Én megnéztem moziban a Rocky versus Drágot, és jó emlény volt. Valaki észre is vett a hallgatóink közül. Írta, hogy szelep spottingot téged, de nem, nem lehet leszolítani. Igen? <laughs> Ja, ja, ja. Egy kedves lány is ismerősömmel beültünk rá, aki, aki szerint a Rocky 4 a legjobb film, már a Roki közül. de és, és a... mutasd be a szórtermek hát. Én, nagyobb... én abszolút zászlóvívője vagyok, hogy Rocky 4 a univerzum legjobb filmje. <síth> <síth> Hasonlóan vélekedik, egyszerűen odáig volt, és egy tökéletes társat vittem magammal, ráadásul a lány létére abszolút, úgyhogy nem imádtam. Úgyhogy, de Black Sheep egyébként eltalálta, Ez a Minári, igen, a családom története. Ami számomra egy, egy fantasztikus élmény volt. Ugye ezt még az Oscar kapcsán néztem meg először, és, és, és hihetetlen, hogy milyen gyorsan belekerültem a filmnek a sodrásába. Egyszerűen az első pillanattól kezdve érdekelt, hogy mi történik ezekkel az emberekkel. Azonnal megszerettem őket. Ö, tényleg mindegyiket a saját mód, a maga módján, különböző emberekről beszélünk, tehát mind az anya, az apa, a fiú, a lány, és hát a nagyi. Úristen az a karakter! De hogy, de hogy az az öt ember egyszerűen egy pillanat alatt belopta magát a szívembe, és, és hogy nincs is konkrét egy cselekmény, hanem csak úgy mutatják, hogy mik történik a koreai családdal Amerikában, szerintem talán 80-as években. Ö, és És egyszerűen csak úgy néztem, mintha nem is tudom, mit néztem volna egy, egy család történetét, így a mindennapokat, és egyszerűen sajnáltam, hogy vége szakadt, mert még úgy néztem volna. Tehát, hogy egy pillanat alatt eltűnt ez a, ez a, nem is tudom mennyi, két órácska, vagy 110 percecska, amíg az a film tart, És, és én, még, én még annyira szívesen néztem volna, tehát akár sorozatként is, hogy nem tudom, csak, csak lássam ezeket az embereket. Nagyon-nagyon szép film, az egyik legszebb élményem nekem idén. Uh, ugye a Oscar-díjat kapott végül, Janja uh, Jong, uh, a nagyi szerepért, abszolút megérdemeltem, fantasztikus alakítás. És állítólag uh, az Oscar köszönő beszéde is az egyik legább volt. Igen, nagyon jó volt a. a, a az öreg lánynak kiállt, és így olyan dumákat lenyomottotta a Brad Pittet, <gül> <gül> kokettált meg minden. Tehát ilyen nagyon jó szövege, jó dumája volt egyébként, tényleg egy nagyon jó köszönőbeszéd volt. Látszott, hogy, hogy ő így mit keresít. Tudod, ez a, ez a sima ember, aki egy a színésznő természetesen, de hát nem Hollywoodból, és akkor itt van a legnagyobb forgattak közepette, és ő egy, ő egy átlag ő... ember ebbe itt a stárokhoz képest, És így szerint is beszélt, igen. Ott uh, sokan mondták azt, hogy gyakorlatilag ő a Minari-ban látott szerepét vitte fel a színészkedésben. <gül> lehet, tímpadra. hogy, ilyen az igaz, lehet, hogy ilyenból... is kell színészkedni egyébként, igen. igen? Nem, nem, tehát ez, az látszott, hogy az egy nagyon komoly színészi munka. Tehát nem akarom elkisebbíteni az érdemeit, de uh -huh. lehet, hogy az életben is hasonló, igen. Tehát van az a jelenet, amikor a Minari, ugye az egy növény, egy koreai növény, amit ő, ott, ő Amerikában is, és hogy amikor arról énekel az unokájának, az egy szép jelenet és az, az, az, az így sok-sokáig velem maradt, vagy arra nagyon szívesen emlékszem vissza, az évvel jobb között az, az gyönyörű, ahogy a énekli ott a beteg, talán már beteg is akkor, vagy beteg amúgy az unoka, de hogy, hogy énekli, énekli neki, de tele van ilyen nagyon szép-szép emlékezetes jelenetekkel és nagyon-nagyon emberi ez a film. Úgyhogy ezért, mert hogy egy ilyen kisebb dráma, de egyébként nem, nem ilyen lehúzós, tehát ha esetleg valaki még nem látta, ne óckodjon tőle, mert inkább egy ilyen igenlő filmről beszélünk. A, a szám... után érdemes megnézni. Igen, igen, igen, igen, Az egyik az egy kicsit lehúzódik, a másik visszarak az életbe, de mind a kettő nagyon-nagyon jó a maga módján. A mindenre inkább ez a. Ez az utóbbi, tehát hogy ez szerintem egy kicsit az élet nehézségekkel tarkított, de ugyanakkor érdemes küzdeni, érdemes élni üzenete van. Úgyhogy ajánlom mindenkinek, nálam nagy emény volt. Negyedik a Minari. Felírtam. Következik a Sorter negyedik helyzet. Ö, mielőtt rátérnék a negyedik helyzetre, ö, Annak ö, alapján, amit most Gábor elmondott, én is ö, szeretnék egy olyan kiegészítést tenni, hogy a Mineri nálam is ott van a Futottak még kategóriában, mert tényleg, amit ami elhangzott, azzal csak egyetérteni tudok. Egy nagyon fontos, nagyon szép, rendkívül átérezhető alkotás volt. Nálam valahogy azt a hatást nem érte el, hogy ö, annyira magaménak érezzem, hogy bekerüljön a top te egy hasonló alkotás viszont képes volt erre. Szerintem én ezt most nem fogom hosszúra nyújtani, hiszen legutóbb már beszélgettünk erről, és Gergő, neked szeretnék személyesen köszönetet mondani, hogy ezt a filmet a radarom alá juttattad, ugyanis ez a Koda, ami nálam a negyedik helyet elérte. Mi Koda? Micsoda? Koda. Hát igen. Igen és és csalunk ki Igen, igen. Tehát egy... Igazából tényleg nem akarom ezt most... Nem akarok itt most hosszú mondatokat... Már lapodalmat hez... ültünk legutóbb emiatt. Így van, tehát nem akarok én most hosszú mondatokat, sorokat egymáshoz fűzni. Rendkívül szép, nagyon elgondolkodtató, egyszerre megható, átérezhető elgondolkodtató és vicces történet, ami érzottan, tehát ez, ez látszik az, az egész uh, filmnek az összképén, hogy, hogy nem, akarják, tehát nem akarták az alkotók megváltani a világot ezzel a filmmel. Látszik, hogy nem olyan babérokra törtek, hogy ők most egy univerzális mesterművet tesznek le az asztalra, de pont ez hozza azt a elképesztően őszinte szimpátiát, amit ez az alkotás kivált a nézőből. Ez egy, ez egy rendkívül átérezhető és, és nagyon, nagyon szimpatikus filmalkotás volt, ahol olyan karakterek mozognak, akikkel tényleg együtt tud a néző rezonálni a cselekmény teljes mértékig átérezhető, azonosulni tudunk mindazokkal a történésekkel, amiket látunk, és, és úgy tudunk rendkívül, őszinte módon meghatódni, hogy közben nevetünk, és közben mosolygunk, és nincs bennünk szorongás, nincs bennünk rossz érzés, hanem, hanem egy rendkívül felemelő történet az, ami, ami kirajzolódik előttünk, és ezt Ez fantasztikus érzés volt látni. És annyira jó érzés az, hogy, hogy készülnek még ilyen filmek, amik tényleg egy ilyen, egy ilyen motivációs fröcsként ö, lemennek a néző torkán, és, és hosszú ideig képesek őt életig elő energiával feltölteni, és vidám leszel tőle, jó kedved lesz tőle mosolyogni fogsz. Én is valahányszor visszagondolok erre a filmalkotásra, mindig mosolyogok, mindig jó lesz, mindig, mindig azt jött hogy ah, hát, hát ez de kurva jó volt! És, és ez, ez, ez, ez egy fantasztikus érzés. Rendkívül értékes filmalkotás Koda lenyűgöző film volt. Úgyhogy Gergő, tényleg köszönöm szépen, hogy, hogy odaadtad nekem ezt a filmet, mert hogy kodaadtad. valószínűleg Valószínűleg egyébként nem került volna a listán negyedik helyére, de nagyon boldog vagyok, hogy oda került, mert én úgy gondolom, hogy jó helyem van itt. Ennek örülök, hogy most már zsinórban másodjára sikerült alakítanom az év végig listádon. Igen. <gül> mert ugye tavaly is. Akkor első helyet adtam, beérem a negyedikkel is idén. Mert tavaly mi volt? A Peanut Butter Falcon. Ja. De az nálam nem volt első. Nem az volt az első. Micsoda? Nem, a szerintem... David Ettenborough volt az a első. David Ettenborough volt tavaly, lett az, az, kellett volna adnod, Gergő. <gül> <gül> <gül> igen, igen. <gül> hát én most, posanát, én most nem akarok belerondítani <gül> ebbe a meghitt hangulatba, csak mondom, hogy szerintem a múlt tavaly nem az volt, de nagyon jó volt. Igazad van, igazad van. Akkor Val valamikor első volt, de. Akkor... Az biztos, hogy befolyásoltad már a listámat az év végén. Minden, akkor el megkerülök egyedül. Szerintem én is elvet, jövőre majd, majd olyan filmet be. kapsz, hogy yeah. befolyásolja. Lehet, hogy nem a, a best of top 5-edet, hanem a legrosszabb top 5-edet, de valahogy majd befolyásolni fogja, amit kapsz. Felírtam, akkor következik a Black Sheep. Én jövök. Ö, negyedik helyezett. ez egy magyar film lesz. És szerintem most egy kicsit szégyellem magam, de szerintem az egyetlen magyar film, amit idén láttam. Valahogy most nem nagyon néztem most magyar szóltam, filmeket. Morten. A külön falkát. Azt nem volt ki. Micsoda? Igen, ahogy mondja, azt mondtam. Azt Elkurtuk. Mert csupa-csupa fantasztikus alkotás érkezett. csupa Igen, jó. Jó, akkor két magyar filmet láttam, de idén idénről csak egyet. Nem tudom, valahogy most egyik sem érdekelte. Tudom, hogy volt egy csomó tök jó, de Valahogy ezek így egyáltalán nem fogtak meg. A külön falkát azt meg akartam nézni, de az meg esélytelen volt, hogy meg tudjam nézni. Így e, azt annak még megadhatta, vagy hogy mondjam, annak így utólag megadnám az esélyt, így lehet, hogy az még bekerülhetne akár a top 10-be, mert azért arról nagyon-nagyon jókat hallgattam. Tényleg az a film. Elhiszem, biztos, hogy nagyon jó. Tényleg sajnos nem volt rá mód, De a toxikomát, azt megnéztem, és az egy nagyon-nagyon jó film volt. Uh -huh. Úgyhogy az nálam a negyedik helyezett. Nem, nem egy minden szempontból tökéletes mestermű, de, de amit az elején mondtam, tehát így, így emlékszem, hogy na arról úgy jöttem ki a moziból, hogy na ez rohadtul tetszett. Tehát hogy így, így nagyon rendben volt, rendben volt az egész, nagyon jól össze volt rakva. A két főszereplő színészi alakítása szerintem fantasztikus volt. A sztori meg egy, igazából egy ilyen... Elvonós történet a Doki és a Páciens között, kicsit ilyen holdköltők társaságára hajazó befejezéssel, nem találta fel a spanyol vihaszt, viszont viszont engem, engem érdekelt a, a karakterdráma, érdekelt a konfliktusa a két főszereplő között. A... Igazából nekem ez, mondom, ez egy ilyen abszolút kellemes meglepetés, volt egy, egy klasszikus hollywoodi, hogy mondjam, hollywoodi uh, recept szerint megírt dráma, viszont viszont tök jól működött, és nagyon tetszett, hogy ezt magyarok csinálták meg. Egy magyar témából, magyar uh, körítésben, tehát uh, uh, hogy úgy mondjam, én, én abszolút magyarként én büszke vagyok erre a filmre. Úgyhogy a toxikoma, aminek egyedül a címe nem olyan nem olyan klassz, de, a, de minden más az, az nagyon jó. Meg a kislány alakítása. Igen, ma szükség van magyar kis, kisgyerek színészekre, akik normálisan tudnak alakítani. Abból borzasztó nagy hiány. Mert nem láttad a külön falkát ott, pont. Nem, sajnos nem láttad. Pont, pont de... van egy ellenpélda. Hát, hogy akár a mindenkit is lehet mondani, bár nem mai film, tehát nem most készült, de akár az is mérvadó lehet ebből a szempontból. Nem tudom, hogy a Poszmart temetményt miért nem emlegetitek. De nem láttam, csak azért csak és kizárólag ami. Egy, egy jó magyar passió. Ő tényleg olyan is volt. És az jó volt? Ez Na, nagyon jó lehetett. Gondolom, a boxos a kritikából indul ki. Igen, igen. Biztos lesz olyan lista, ami rajta lesz évvégén. Hát, mi a ja. Károly a kedvenc filmjévé fogja man, ö, jelölni szerintem. <laughs> <laughs> Ja, mint a Porsche Igen. A Igen, saját filmét raktam na meg ez az a rockstar élekézés, amikor a saját filmed volt a legjobb. Ha jó de hát ezt így kell csinálni, tehát hogyha egyszer már lehetőséged van rá, akkor miért lehetett? neki tetszett, hát az te a te Igen, tehát most miért hazudjon, érted? Szerintem az ennyi volt a legjobb. Az jó volt, én nekem tetszett, anyám is azt mondta, hogy jó volt, hát most mit, mit hazudjak? Jó, akkor feljítom a toxikómát, aztán teljes lesz a negyedik helyzetek köre ö, velem. Én ö, a negyedik Még helyre... A Gergő De nem. a Gergő már nem játszik. Zegény. Ja, bocsánat. most, nem, nem, nem, nem. Úgyhogy ő neki a negyedik helyet nem hallgatjuk meg. Nem. Gergő terdik e, vettél részt az adásból. Parancsolj, Gergő. Jól van. E, akkor büntetésben még egy plusz infót is belemondok, mert ez az elsőnél akartam, hogy én e, csak számokban ez az évben ti jellemeztétek az évet, e, szövegesen én összegyűjtöttem, hogy összesen 263 címet láttam idén. Ebből 234 volt film, vagy TV film. 32 alkalommal voltam moziban, semmit sem láttam kétszer, pedig uh, van, van egy film, amit majd szeretnék azért még egyszer megnézni. Hány Baby szó Fiz voltál? 32. 30, én 29-ig. Én is megszámolom. Na addig a harmadik is de a Gábor mellett szerintem eltört. Biztos én hogy 32-t. Ez és nem forogméregetés, ez biztos, hogy kisebb, mint a Gergői. És a szám igen, is. Mikropénis vagyunk a, a Gáborhoz képest. Te a Gábor fog meglengetni a méteres kékerest majd valószínűleg. De addig én most büszke vagyok erre a 32-re. És, és 29 különböző sorozatból láttam 38 évadot. Tehát így, és ez se rossz amúgy, tehát erre most kifejezetten biszke vagyok, hogy mennyit tudtam nézni, tavaly sokkal jobban el voltak ezek hanyagolva, de akkor a számokból ennyi, és akkor a negyedik helyezett. ugye egy, ezt minden évben elmondom, hogy, hogy igyekszem egy szuperhős filmre leszorítani A, a top listás szereplést. Jó, idén írom nem írom már a őt, pokémon Úgyhogy idén a, az egyik szereplő most ezen a listán ez a, ez a No Way Home lesz. Erről beszélgettünk már, és tényleg az a... Alapvetően tényleg nem biztos, hogy egy annyira jó film, de az mindenképpen megér egy említést, amikor hazaérsz a moziból is még másnap is Ö, ott van benned az az izgalom, hogy micsoda filmet láttál. Hogy... Én a Slendermannél éreztem ezt, csak nem feltétlenül izgalommal, de amúgy igen. Na hát látod, én, én nem ezt az izgalmat próbálom meg visszaadni, és ez tényleg egy, ez egy, ez egy, ez egy csodálatos dolog volt, és nem, nem tehettem meg azt, hogy én nem teszem ezt szóvánél a listánál, úgyhogy a negyedik hely az itt a pókemberé. Hm. Hát jó. Megnéztem közben. Gábor a -a. eddig számolt? Igen. Amúgy nem olyan nagyon sok. Letopta a mozi egy számlálógépbe. Igen, nem, nem olyan nagyon sok. Arra ír, mert a szám, hogy seggem a szádra pattan 6. Hat. 66? Igen. Jézusom. Hát 60. Hát ahhoz képest, hogy az év felé. Lehet, hogy lehet idén ott. moziba menni, igen. Hát nem, csak ahhoz képest, hogy az év felétől lehetett menni, ez azért elég impozáns. Ja. Jó, hát igen. De ebben benne vannak a sajtóvetítések is? Igen, igen, igen, igen. Ez a moziban, ja. látott, a moziban látott film. Jó, égen. hát moziban látott. Hát égen. úgy... Hát, nem, mozi. hát az bereszem itt, hát... Ugyan no semmi. Hát nem, nem megyek el azért minden sajtóvetítése, bőven nem. Hát ha, nem, rossz. Hát... De most De mondtad, hogy most volt a leghosszabb mozimentes hónapszámod, vagy hogy nem? Bőven, hát ugye novemberben bezártak a mozik, és májusban nyitottak ki, tehát ez fél év. Aha. Fél évig nem voltam moziban. Még lenyomta ugye a 2020-as négy hónapot, vagy ötöt, vagy mennyi volt? Uh -huh. Még azt is négyet, teszem. hiszem. Jó. Ja, borzasztó volt, ja Istenem. Jó, akkor az én negyedik helyezettem, most, hogy szégyellem magam, akkor rövidre fogom, ez nem más, mint az utolsó éjszaka a Szohóban, nemrég beszéltünk róla, egy fantasztikus élmény volt, kár az utolsó, vagy a kicsit a repetitív ijesztegetések miatt, de amúgy iszonyat látványvilága van, nagy hangulata van, a színészek óriásiak, úgyhogy nekem egy Nagy meglepetés volt, az év egyik legnagyobb meglepetése, mert ezt speciál podcast nélkül valószínűleg meg sem néztem volna, és teljesen lebirincselt, úgyhogy utolsó éjszaka a két kétpontos jelenleg, és ezzel az állás az apa, a minária, a kóda, a toxikóma, a Szóhó és a pókember kétpontos per pillanat, de ez változhat a Gábor harmadik helyezetjével. Eddig elég szépen szétdobáljuk egyébként a pontokat. Ezt vártam egyébként. Igen, ez, az, ez szerintem idén... Most nem lesz annyira nagy... Lesz. Igen. Szerintem is most nem lesz akkora nagy egyetértés, mint az utóbbi, amikor mindenki a három óriás plakátot tette meg Nem rejje. egyébként, hát mondhatja mindenki a Space Jam 2-t. Ja, én nem fogok lesz. megsértődni. Igen, igen. De most a felsorolt filmek közül az egyik átveszi a vezetést, ugyanis az én harmadik helyezettem, Uh, ami nem más, mint az előbb már szépen kitárgyalt, és ahhoz olyan túl sokat hozzátenni már nem tudok, oda Bizony, nálam ez lett a harmadik helyezett, és, és minden szavaddal egyetértek szórtál, gyönyörű, szép ez a film, és, és, és itt van a szívemben, és ittől fogom őrizni mindig, és, egy, egy, és, és mindig egy nagyon-nagyon kedves emlék lesz és újra fogom nézni időnként, ha szomorú vagyok, mert ezután a film után minden életkedvemet vissza fogom nyerni, ha esetleg van egy ilyen időszak, amikor, amikor mindenből elegem van, minden szempontból gyönyörű szép ez a film, csodálatos alakítások, remélem az Oszkáron is ott lesz. Egyelőre úgy tűnik, hogy igen, legalábbis az eddigi ilyen jelölgetései kapcsán. Hát az apukvának egy férfi mellékszereplő jelölést az minimum adja. a Troy vagy Cotter, nem tudom, hogy kekét, yeah. fantasztikus ez a csáv, én nem ismertem korábban. Vincent Cassel lehet, hogy Igen, egy kicsit idősebb korban. De marha jó. vagyok meg de a Marley Lin is. Tehát igazából tőle se sajnálnám, ő már Oszkár-díjas színésznő, de Simán, azt hiszem más jelölése talán is volt. Most nem a ilyesmit mondani, nem dereng, de Simán megérdemel ő is egy nagyon elég jelölést. Emilia Jones ilyen évfelfedezetje, bár ugye a, van egy sorozat, amiben játszik a Igen, egy ilyen fentezi sorozat, uh, Luck and Key, Luck az HBO-n. HBO megy. A Netflix. A Netflix, a, a Netflixen megy, igen, igen. Annak az ilyen tini, ilyen ifjúsági Fantasy sorozat is, Busz. annak az egyik főszereplője. Emilia Jones, nagyon-nagyon jó, és, és gyönyörű. Hát én nem gondoltam, hogy ez tényleg hő énekel, de tényleg hő énekel ebben a filmben. Hmm. Fantasztikus hangja van. É, és hát néhány jelenet, amit, amit soha nem fog elfedni, és, és egyszerűen bőgök, mint egy, tényleg mint nem, Ö, Gábor. nem tudom, mondjam Szerintem, Igen? ugye veled még ezt nem beszéltünk, beszéltünk erről a filmről, ugye én is láttam, és egyébként Igen. egyetértek, egy nagyon jó film, de hogy neked nem ugrott be kicsit a végén a búcsúzós jelenetnél az oroszlán? Ez a szándékosan merülik ja, a még haradtam, a legkeményebb csávókat is. Hogy hogy te, hogy igen, ilyen mocskos módon igen, csinálja. Igen, ez az, az igazi aljas, de nem lehet ráharagudni, mert tényleg szép. Mert ez tényleg az egész mindig nem probléma, amíg őszintén zajlik. Igen, amíg őszinte az egész. Az orosztánál is szétböktem az agyam, igen, de ott, még, ott mocskosabbnak éreztem ezt a dolgot. Hát, az Itt kicsit szemetebb volt. Itt csak ez az egy húzás. jó film egyébként, de ott, ott hm. így nagyon ment arra. Itt kevésbé éreztem, itt, itt valahogy így magától értetődő volt, és őszintébb volt számomra, mármint a felvételire gondolunk, ugye? Én vagy... most konkrétan a végén a búcsúzásra gondolom, ja, hogy az utolsó a, a kocsiból, amikor igen igen, igen. igen, egy szó. Igen, kell dolog. Na de azt szerintem péld... azért egy kicsit aljas volt, annak Aha. ellenére, hogy egyébként nagyon szép. Igen, előtt, igen és az így van. Meg ott az a kézmutatás. Igen, igen, igen. Az kellett, ugye. Nekem az ilyen oroszlán flesz sem volt, hogy a vagyunk. Az már nekem nem tudta überelni a felvételit, tehát ott már engem fölkeredt. kellett mosni a padlóról. Meg ugye a koncert is. a amikor a családja beül a koncertjáról, oh, és Hát gyönyörű... meg amikor, amikor arra kéri a az, az édesapa, hogy, hogy mesélj el, hogy miről szóltad. Hát meg al. neki jel, el, és akkor igen. igen, ketten ülnek a kocsi végében. Szerintem a trojkocsút, ha jelik, azt az azért lesz, igen. Hm. És akkor megfogja a nyakát, hogy az ezdüléseket hallja ugye a, a torkából, és oda szép. Tehát van, ilyen jelentekkel van teled, de ugye, akkor meg nagyon-nagyon vicces is, fantasztikus, milyen őszinte is, hogy a siketek, e, e, tényleg jobban, sokkal jobban meg fogod őket érteni, és az ő világukat e, Jó is nagyon jó, mindenki egy Én még nem láttam a Bélié családot, meg fogom nézni mindenképpen, egyébként azt hallottam, hogy az is nagyon jó, de hogy az a ritka esetek egyike, amikor ez a remake, ez még jobb lett, minden szempontból, az eredetinél, Uh, ettől függetlenül majd meg kell néznem, mert ez egy szuper sztori, és hát mégiscsak az az eredeti, de, de hogy ez az amerikás nagyon tetszett, ahol áthelyezték az amerikai a halász uh, kisváros uh, szuper hangulatot ad az egésznek úgy, ahogy van, nem nagyon tudok rosszat mondani erről a filmről, egy, egy imádnivaló uh, valami lehet, aminek remélem, hogy ott van a helye, és ott is lesz az oszkáron a jelöltek között, mindenképpen drukkolok neki, úgyhogy Koda, nekem ez egy csoda, Úgyhogy itt van a harmadik helyen. Csak meg kéne nézni végre. Mindenki néz meg igen. Egy... Akár meg is nézhetnéd. Akár. <gül> Jó. Akkor a Sorter harmadik helyez. Bocsánat, ne arra, gondotok, egy pillanat, pillanat, hogy fölismertétek, mert azt hiszem arról nem beszéltetek a kibeszélőben, hogy a fiú az kicsoda a szerelme. Nem ismertétek meg? Nem. Pedig itt a köröitegben úgy, úgy tudom, hogy vannak Sink Street rajongók. Igen. Ő a főszereplő. igen. A Sink Street Az főszereplője. Megnőtt. Ó, Istenem, meg nem ismertem volna. É, és is de ismerős ez a fiú, és utána néztem, és így megnőtt a wow. kis kisfiú. Hát az igen. már egy jó öt éve volt. Igen. Pedig megsípte a szinkszítet, azt nagyon szereti. Hát igen, igen. azóta megutáltam. Én ja, az rájöttem, hogy ez éste. egy szar. nincs az rájöttem, hogy szerepel benne Andrew Carr, és már nem tesz. Nem, rájöttem, nincs benne elég poén, meg robbanás és Nem mindenki log. Nem elég utál, vicces. Szar. Nem elég az. Igen. Na, bocsánat, de, csak egy kis de, ez, ez érdekes, rá nem jöttem igen. volna. Valóban. Hát klassz, jó van, jó, jó felé haladásra, a vikingekben is játszott, ahogy látom. Na. Jó neki. Akkor hol járunk? Hogy... Neked a harmadik. Harmadik. Helyzet. Helyzet. harmadik. A harmadik. Ö, nem fogom ezt hosszúra nyújtani, volt már róla szó, ebben az adásban is, ez az utolsó éjszaka a Sohóban, Edgar Wright ismét bizonyította, hogy korosz, tehát a, a korszak egyik legtehetségesebb rendezője. Fantasztikus színészek, fantasztikus történet, kiváló rendezés. A, végén, a film végén van egy fordulat, ami én tudom, hogy ezzel közöttünk is van olyan, aki nem tud együtt rezonálni. Engem meglepett, nem számítottam rá, és pont ezért... Ez a film felé is egy dicséret, hogy, hogy nem számítottam a végén a fordulatra, mert annyira magával sodort az egész történetek a hangulata és a cselekménye, hogy nem is gondolkoztam azon, hogy itt mégis mire mehet ki az egész. Egy rendkívül érdekes, nagyon újszerű, Nagyon stílus kavalkád volt ez a film, tehát egyszerre voltak benne jelen a kosztümös drámákra jellemző hangulatelemek, a drámai pillanatok, a horroristikus elemek, és Matt Smith, aki hát nyilvánvalóan azért... Az az Hát abszolút, illetve most elnézést kérek, nem fogom tudni, hogy a főszereplőnőnek mi a neve... Mi az Anya Taylor-Joy? Nem, az Anya Taylor-Joy... Szín Igen, tehát, hogy ö, abszolút Enyet Errő is fantasztikusan játszott, az Oscar jelölést egyikőjüktől sem sajnálnám, de akár még Matt sem egyébként. Tehát a férfi elég szereplő kategóriában állam abszolút beleférne, és tudom, hogy erre matematikailag meg logikailag is eléggé kevés az esély, de én egyébként Edgar wright egy rendezői jelölést nagyon szívesen adnék ezért a filmért, mert noha a forgatókönyv az nem volt minden tekintetben kikezdhetetlen, tehát gondolok itt arra, ami már elhangzott, hogy például a horrorisztikus elemeket nem használta annyira megfontoltan, és egy idő után azért önismétlővé váltak, de, de maga a filmnek a dramaturgiája a cselekmény vezetésének az egysége, az, hogy ő a színvonalat folyamatosan egy adott ponton túl tudta tartani, és a feszültséget végig megtartotta a nézőben, ez mindenképpen egy hatalmas erény, és ezt ennyire színvonalas kompozícióban, nagyon ritkán láthatjuk mozifilmben manapság, úgyhogy az utolsó éjszaka a sohóban kiváló film euh, igazából Nem mondom azt, hogy meglepet, mert azért Edgar Wright-tól számítottam rá, hogy, hogy egy emlékezetes alkotást fogok látni, de, de ez minden várakozáshoz felől múlt. A utolsó éjszaka sohóban elképesztően jó filmalkotás. Mindenkinek ajánlom, aki még esetleg nem nézte meg, vagy aki esetleg attól óckodik, hogy Hát ez a film ez mégiscsak arról szól, hogy divattervezők dolgoznak ö, ott, és akkor látjuk az ő káváriájukat, nem kell, hogy ez félrevezesse őket. Ez egy nagyon izgalmas, nagyon elgondolkodtató és nagyon megható film, fantasztikus színészi alakításokkal és elképesztően jó rendezéssel. Úgyhogy a Soho nálam abszolút bronzérmes volt. És milyen búcsú szerep Deanna Rigg-től, ugye? Odd girl, trónokharcás, Diana Rigg. Igen. Az idős nő, ugye nem sokkal utána meghalt. Ja. Ja, ez, ez volt a gyászszünet. Igen, igen, Megemlékeztünk róla egy Nem tudtunk néma, mit hozzátenni. Néholy vigyázz csöndben, igen. Akkor Black Sheep. Na. Na ez, ez lesz az a helyezés, nálam a bronzérmes, ami senkinek a listáján nem lesz fönt. Mármint nem közületek, hanem unblockálatúzom, mert senkinek a listáján nem lesz fönt. Portekáj. Igen. <laughs> Ö, tehát én, én is gondolkodtam, hogy most komolyan ez a film csak nekem tetszett, és hogy így most tényleg rakjam föl, amikor annyi más jó film volt, és most így mindenki hülyének fog nézni. Talán nem kéne ennyire magasra rakni, bármennyire is tetszett minden, de aztán úgy voltam vele, hogy fuck it! Nekem a harmadik helyezetem az a White Tiger. A Netflixes White Tiger, ami Szerintem, egy kurva jó film volt. Tehát, euh, még az évelején beszéltünk róla, szerintem, akit érdekelt, az már az már talán megnézte, akit nem érdekelt, az meg már is felejtette, hogy létezett ilyen film. Igazából én ezt úgy definiáltam annó, hogy a, a, az élősködőkhöz és Scorsese filmjeihez hasonló, ilyen indiai, ilyen felemelkedés történet, és euh, én, én nagyon együtt tudtam rezonálni ezzel a filmmel. Nagyon működött a főszereplő, a történet, az egész milliót, ahogy bemutatta, szerintem egy, egy igazi ilyen, ilyen igazi gyöngyszem a Netflixen úgyhogy mindent elmondtam már róla az adásban nem akarom tényleg hosszúra nyújtani aki még esetleg nem aki esetleg csak átsiklott a film felett vagy elfelejtette, hogy létezik de nem látta azt szerintem nézze meg mert hát ha valaki más is úgy beleszeret mint én Adom. ez az végre valaki tényleg jó film Tehát nagyon-nagyon tetszett. Hát beszéltünk róla annól. Igen, igen, volt róla uh -huh. De azért nézegettem már listákat, mindenféle neves oldalak összegyűjtették az év legjobb filmét, és a White Tiger az a közelben nem volt, tehát hogy... szerintem azt is elfelejtették, hogy létezett az Szerintem a te dolgod tudom... az, hogy felhívd rá a figyelmet. Így van, én ezt nemzetközi megteszem leg... újra és újra. Nemzetközileg úgy tudom, hogy ez a film ez nem ment tehát, hogy. Az Oscar jelölt volt, ugye? Igen. Forgatókönyv. De... Forgatókönyv. Az esélytelenek nyugalmával igen, volt ott, de legalább jelölték. Nem volt rossz film. Nem. Szerintem. A listára <gül> én se raknám. Hát nem is ahogy... ilyen futottak, még be van, de <gül> szuper voltam, én, én, én, én Engem nagyon betalált ez a film. Tehát én nagyon-nagyon élveztem. És az elejétől a végéig teljesen beszippantott. Uh -huh. Jó, akkor most Gergő... Köszönöm. <gül> akkor az a harmadik helyezett, az megint csak egy film, amiről már beszéltünk ma, így együtt mindannyian láttuk. Ez a Don't Look Up, Ne Néz Fel. Ö, fontos, érdekes, vicces, drámai. Psz, psz, tehát már akkor is tudunk örülni egy filmnek, hogyha ezek közül csak egyet tud de a Dontluka pedig igazából mindenről tud mesélni rólunk, emberekről, társadalomról, a jövőnkről, a jelenünkről, sajnos, és ezt a feladatot felvállalni, nagyon-nagyon nagy felelősség, és óriási munka, ezt egy épkéznább nézhető, fogyasztható formába önteni, megnyerni hozzá egy, egy stúdiónak a, a bizalmát, és korunk legnagyobb sztárjaival ezt eljátszatni, kifogástalan minőségben, egy szerintem néhol kiegyen súlyozatlan ö, játékidőben, de, de tényleg a, itt is az van, hogy maga az, amit kiváltott belőle, ez a masszív sorongás, amit a Twitterre is kiírtam, ez, ez, ez valami nagyon komoly dologról árulkodik, úgyhogy nekem ez a harmadik helyezettem. Na, akkor bővült a lista további filmekkel. Fog még egy filmet bővülni, egy olyannal, ami viszont ma még egyáltalán nem került elő. Uh -huh. És esélyes, mint a, a Fehér Tigris, hogy másnál nem fog előkerülni, de és most biztos sokan forgatják is a szemüket, de leszarom, az én harmadik helyezettem a Holnap Háborúja, ami, <gül> ami, <gül> Jó a, volt az. ami a, a nagy blockbuster volt idén, és nálam el, alapvetően az, a, az az alapkövetelmény egy filmnél, hogy, hogy szórakoztasson, hogy lenyűgözöl, hogy pörögjön, hogy ne tudjam levenni a szememet róla, az ennél maximálisan sikerült, szerintem nagyszerűen felépítette ezt az egész érienes uh, küldetést, hogy ugyan uh, ugyanolyan szorongós feelingje volt, mint anó, amikor először láttam a függetlenség napját, uh, nagyon erős vizuálisan. Nem, nem tudom hirtelen mi ez a Chris Pratt gyűlölet, de ennél a filmnél én abszolút az ő pártján álltam, ez, ez nála volt a szerelem projekt vagy, vagy valami ilyesmi, ha jól emlékszem. De Engem ez a film, ez nagyon-nagyon elszuralkoztatott, úgyhogy ez az én blockbusterem a listámba, és a holnap háborújától nem sajnálom a három pontot, amit én most be is trigulázok szépen. Ja, azt hittem IMDB-n adtál neki annyit, mert Igen. akkor mennyire lehetett a többi. Nem sajnálom a három pontot. Király volt. Nem, tényleg, szerintem is tök szórakoztató volt az én első szeretném. fele. az olyan végig, mint az első fele, akkor nálam ilyen top 5-ös nálam is. Csak az csak aztán volt, aztán volt más lett, de nagyon, élveztem nagyon. Tehát. Volt benne egy jó fordulat, a végén az a, az a ö, olaj tornyos, az tornyos, nem tudom mi volt az, akció, igen, igen, az jó az volt. az az akció is jó volt. Ezeket nagyon volt. tetszett, ahogy kinéztek a szörnyek, a, ahogy az a világ fennet volt. építve. Igen. Úgyhogy Miha, kell nekünk. A Science Fiction Szál az egy kicsit így zseb lett téve, de tehát az azért olyan volt, hogy így, Jó, fogadjuk el, hogy akkor így két mondatnál tovább nem jutottak, de az akció jelenetek, Nagyon szórakoztató. Mint, mint háborús film viszont szenzációs volt. Igen. Na, na így már hát is jobban Ezt, is, is, is, ezt is adom. Ezt is adom. Igen. Jó. Úgyhogy akkor per pillanat vezet a Koda és az utolsó éjszaka a szóhóban 5-5 ponttal, de akkor jön a Gábor második helyzette. Amivel át fogja menni a vezetést, hmm. ez a film, van már pár pontja, nálam második, nem mondok sokat, nálatok többeteknél is már előkerült, ez természetesen az Apa, nálam egészen a második helyig vitte Florian Zeller filmje, Első rendezése egyébként. Jó, hát egy színházi rendező, tehát nem, nem kezdő, nem arról van szó, de mint filmes, és ez látszik is ugye a filmen, ugye a saját darabjából is készült. Tényleg csak szuper, amit tudok beszélni róla. ellett mondva, Anthony Hopkins szerintem is ez életeleg legjobb alakítása. Még jobbnak találom, mint a bárányok hallgatnak belit noha az sem <gül> az is fantasztikus, de, de amit itt művel az, az egészen elképesztő, megérdemelt a második Oszkár díjat, a film az tényleg letaglózó, nagyon őszinte, és ez tényleg így van, esetleg ha valaki nem találkozott olyannal, van olyan szerencsés, hogy ilyen emberrel, aki ebben szenved, annak elmondom, hogy, hogy ez tényleg így van, én nagyon közelről tapasztaltam, ezt meg a nagypapámon, Isten nyugosztalja, abszolút így. Tehát, hogy ő konkrétan ugyanez volt, és konkrétan ugyanazokat a dolgokat mondta, és csinálta, amit itt Anthony Hopkins, a filmvégi kifakadása is pontosan ugyanígy zajlott le, tehát egészen hihetetlen, hogy egy ilyen ember az anyukáját keresi, egy ilyen öreg idős ember, aki már nem tudom, ötven éve nem él, vagy stb., vagy negyven, és, és, és még mindig őt akarja. Tehát, hogy ugyanígy történik ez a való életben. Ez a film, ez egészen fantasztikus sok szempontból, és ugye dis Tiszlet szempontjából is hihetetlen ez a lakás, ahogy változik Ugye az öreg különféle nézőpontjai kapcsán is. Erre is nagyon figyeltek, érdemes figyelni a berendezést a különféle jelenetekben, hogy mennyire változik. Már-már pszichokrimibe illő egyébként ez a, vagy hát megy át ez a dráma, tényleg... Nem, nem, is, nem is tudok többet mondani, mert itt el, elvennék itt nagyon-nagyon sokféle irányba. Amit elmondtatok, az, az mind úgy van, és, és én is csak megerősítem ezt. Úgyhogy az év egyik legnagyobb filmje számomra, majdnem a legjobb filmje számomra, az, az Apa második helyen. És ezzel átvette a vezetést, hat pontja van. Szorter, te második helyzeted. Hát az én második helyezettem... Az az Another rand, ami hát egészen, egészen edőbben tett engem. Egy olyan alkotásról beszélünk, ami, ami az alkoholizmus témáját járja körbe, és teszi mindezt úgy, hogy egyszerre megnevettet és megrégadt minket, de olyan formában, hogy egyik, tehát a mérleg egyik tálcájára sem Erről túlságosan sok súly, hogy átbillenjen. hanem gyakorlatilag a patika mérleken adagolja a különböző impulzusokat. Kiválóan megrendezett, rendkívül fontos film, ami, ami szerintem tényleg precedens értékű. Tehát én, én ritkán mondok ilyet, de az Another rand az egy olyan történet, amit én konkrétan levetítenék, akár középiskolásoknak, akár egyetemistáknak, akár bárkinek. Mert, mert szórakoztatóan, de mégsem bagatelizálva magát a, az üzenetet, képes átadni egy, egy olyan történetet, ami, ami univerzális, és ami minden ember számára fontos és értékes lehet, És most nem akarom ebbe az irányba elvinni a, a kibeszélőt, de azért az akadémiának, az oszkáron voltak már nagyon-nagyon jó döntései, voltak rendkívül igazságos és rendkívül merész döntései, ez kétségtelen, de voltak hatalmas, hatalmas nagy mellőzései, és én amilyen fórumon csak lehet szót szoktam emelni, Azért, hogy az a Zenadoránban metsz Mikelzen igenis, egy olyan alakítást nyújtott, amiért minimum járt volna egy jelölés az Oscaron Minimum bizony. De akár még a díj is. És ö, ez egy óriási nagy mellőzés volt szerintem, sőt, az akadémia egyik legnagyobb hibájának tartom, hogy Mikelzen nem került be a legjobb öt közé, mert ha. Mi, Metsz ennek, akinek egyébként a filmográfiájában nem egy olyan alakítás van, már most is, amiért simán lehetne őt az oszkáron, akár az öt legjobb közé sorolni. Az Errada Rántban nyújtott alakítása mindenképpen jogosult át ehhez. De ez egy ilyen kis mellékvágány. A film maga rendkívül értékes, nagyon fontos, és tényleg mindenki, akinek Van fölösleges két órája, vagy van szabad két órája, nézze meg ezt az alkotást. Garantálom, hogy nem fog úgy felállni előle, hogy elvesztegetett időnek érezze. És a legjobb idegennyelvű filmnek járó Oscar-díj a legjobb kezekben van. Erről meg vagyok győződve. Areund, fantasztikus, lenyűgöző, csodálatos mesteri film volt. Igen, azt akartam is mondani, Amen. hogy a Tehát az ezzel nem csak, az, akadémiának nem csak az, a, az a rohadt nagy ciki, hogy most nem jelölték, hanem hogy még egyáltalán nem még jelölték. Sose. Tehát ez azért így most már egyre cicibb, ahogy a Csávó tényleg idén is két filmbe alakított hatalmasat. Igen, csak egyik sem angol nyelvű, és ez azért sokszor számít. Jó, de tudod, a rendezőt meg igen. Hát persze az is előfordul, hogy idegen nyelvű filmbe jelölnek, de azért az ritka. Hm. Meg az, ők általában nem szoktak nyerni. Meg nem szoktak nyerni, igen. Beninyi nyert, meg nem is tudom, még rajta kívül. Hát ha Mária Koti jár. Koti jár, pontosan, ja, igen, igen, igen, igen. igen, igen. Szóval az is volt már, csak ezek nagyon ritkák. Hát meg igen. te, amikor személyesen beszélgettünk, Gábor, akkor csak egy, egy ilyen kis dolog, hogy te mesélted, azt hiszem nekem, hogy. Talán a Saul fia kapcsán volt a Rörig, aki nagyon-nagyon-nagyon nagyon közel volt ahhoz, hogy előjék. Igen, elvileg így pont lecsúszott. Tehát, hogy a hallottam ilyen berkekből, hogy ott volt, és így kvázi a hatodikként került ki. Hát, de nem most volt a Minari-ból a nagymama győztes. Ja, tényleg, igaz, tényleg. Tökéletes. Így van, így van, az, van, az, van, van, az, az is. Hogy... Hát, ott, igen, ugye, ugye angolul is beszélnek a Minariban, de azt hiszem a nagymama az Ő nem beszélt, ő pont an, nem. szerintem a filmben. Ő nagyon jó beszél végig. Hát igen. figyelj, most lehet az igazságbajnok, ez egy félig szerint, amerikai. fog szerepelni igen. a, a, a, a díj szezonban, úgyhogy én nem tartom kizártnak, hogy végre észreveszik, mert igen, ő az a csával, akit észre kéne már venni. Hát egy igazságos világban, ami kezd, ennek már Oscar díjasnak kellene lennie. Yeah. Mert Tehát egyébként. Majd a legendás már... állatokba. Igen, állatokban. Majd... Igen, igen, igen. Tehát a, az eredaránd előtt már akár a vadászatért, én komolyan mondom, akár még volt neki az a Sarkvidék című igen. filmje, akár mm. még azért is jelöltem volna. Az Tehát, jó volt, igen. Jó volt. Tehát tényleg, tényleg egy, egy, egy, egy, egy olyan figura, aki A jelenkor egyik legmeghatározóbb, legsokoldalúbb és legváltozatosabb színésze, aki tényleg már százféle szerepben bizonyította, hogy ő, ő az a klasszikus színművész, aki bármilyen szerepbe képes átfedleni, és nem tudom, hogy ennél többet még hogy kéne bizonyítani Tehát, hogyha egy Another Round nem volt elég ahhoz, hogy oszkár jelölési küssor, akkor micsoda? Semmi, itt már nem neki kell bizonyítani, hogy Igen, az oszkár nem kéne bizonyítani, Igen, hogy ezt, van szemük. Ezt szoktuk is neki már semmit nem kell. ezt egyébként a Black Sheep-el már beszéltük is egymás között, hogy az, hogy a Metsz Mikkelsen nem kapott jelölést az Another Round-ért, az nem a Metsz Mikkelsen-t minősíti. Igen, persze. mondom, neki már, neki már semmit nem kell bizonyítani, ő már mindent bizonyított. Igen. No, Black Sheep, negyedik és helyezeted. Vagy második. Második, és akkor az én második hard helyezettem hard az nem az Another Round. Ezen mindezek után. <laughs> uh, hanem egy olyan film, ami szerepelt már. Uh, többen is említettétek, ez a Last Night in Soho. Ami nekem baromira tetszett. Annak ellenére, hogy én is egyetértek sok hibával, amit mondtatok, de Én valahogy megbocsájtottam a filmnek. Lehet, hogy azért, mert egy horrorfilm volt, amit moziban néztem tök egyedül. És ez így egy kicsit felsokszorozta az élményt, de tehát mostantól minden horrorfilmet így akarok nézni. Más kérdés, ez mennyire fog összejönni. De, de nagyon, én nagyon élveztem. Tehát tényleg a, elmondhatok már róla mindent, egy ilyen nagyon szórakoztató, ilyen stílus kavalkád és tökre tetszett, hogy nem is tudtam semmit a filmről, És ahogy tehát jó volt úgy nézni a filmet, hogy nem tudtam, hogy mi fog történni, és így hagytam, hogy a, hogy a film meglepjen. Nagyon sok jó húzás van benne. Nagyon jók a színészek. Tényleg a rendezés, a vágás. Mondjuk az Edgar Wright filmeknél a vágás, az mindig toppon van, de itt is szenzációsan van vágva. Az év talán legjobb jelenete ebben a filmben volt, amikor táncolt. Tánc, igen. Azt szerintem ilyen évjelenete kategória. Fantasztikus. Igen, a horror szál az kicsit Valóban halovány, de bőven van, amivel kárpótol a film, és azért annyira nem vészes. Tehát azért lehet, hogy csak én nézek nagyon sok szar horror-t, de ha bár csak ez, ezt jelenteni a rossz horror kifejezés, ami ebben a filmben van. Tudom, hogy ti is azt mondtátok, hogy rossz, de hogy én, én még ezzel így kibékültem. Én, én nagyon élveztem ezt a filmet. És még annyit hozzátennék, hogy bár egyébként mind a rendezés, mind a vágás, mind a színészi alakítások valóban egyébként ha oszkár díjat nem is adnék neki, de talán egy jelölést, én se sajnálnék tőlük, de tekintve, hogy a film ordenári nagyot bukott, szerintem ez a közelében nem lesz az oszkárnak, sajnos. Hát meglepő én, én meglepődnék, hogyha ebből bármit jelölnének. Meg kell elégednie itt nálunk egy ilyen erős jelenléttel, mert ez már harmadik helyezésen. Mm, Kilenc pontja volt. Most átvette a átrett, helyes. Jó. Gergő, a te második helyezeted, négy pont ér. Az én második helyezettem. Itt beszéltem arról, hogy, hogy meg fogom szegni, és bekerül még egy szuperhős film, az a Suicide Squad. Már volt említve talán a, a Black Sheep akart, hogy a Fölteni, de végül is nála lecsúszott. Igen, sajnos. Úgyhogy én adok itt neki egy, egy kis szerepet a második helyen. Nálam lehet ötödik. Ez a, ja igen, igen, tényleg Nálad is, Gábor. Ez nekem a masszim, ö, maximálisan kompromisszummentes szórakozás volt, ahol egy, egy őrült filmes, <gül> őrült ötleteket készíthetett, és hozhatott létre, és itt Valószínűleg akkor is örülnénk ennek a filmnek, hogyha nem lett volna olyan lehetetlenül szar az első, és csak azt a létszet kellett volna megugrani, de itt egy ilyen soft tribute néhány újrahasznosított karakterrel stílust adott ennek a franchise-nak kullátett cool olyan karaktereket, akiket a David Ayer nem tudott, bár David sok minden, sok minden kihívást jelent jelenleg, vagy manapság, de leiskolázta a teljes akciófilm felhozatat igazából a, a Suicide Squad, és, és megidézte nekünk a Ryan közlegény megmentését, meg a, a Piszkos 12-t, tehát tényleg itt olyan olyan remek elemekből táplálkozott, és annyira jól építette fel a világát ezekkel az iszonyatosan gyökér karakterekkel, meg John Cena az <gül> elképesztő, az Idris Elba, a Joel Kineman, a Margot Robbie, meg még ugye a két másik. A Pöttyös. Igen, igen, tehát ezek mind-mind annyira emlékezetesek voltak, és, és, és megragad bennem ez a film, úgyhogy tényleg ez a, ez a nagy betűs szórakozás. És ezt kell tudnia egy filmnek ahhoz, hogyha ki akar tűnni a, az átlagból. Úgyhogy Igen, Suicide Squad, második helyezett De The Suicide Squad, azt hiszem. ez van, ezért be ne írd a két... Itt hogy nagyon fontos a mémelő, mert... <laughs> Igen. Jó, ezzel megszerezte az ötödik pontját is a Suicide Squad. Az én második helyezettem is már volt a, a listázásban, Méghozzá a Gergőnél volt, az én másik kedvenc filmem idén, és ez nemrég módosult csak, hogy a másikra visszaszorult, az az egy igazán dühös ember, Hú. és ezt nem, nem igazán hittem volna egy Jason Statham filmnél, hogy beült, ez is többé-kevésbé olyan volt, hogy a, a podcast miatt ültem be rá, és óriási meglepetés. Tehát ez is olyan film volt, hogy, hogy végig megragadta a figyelmemet, nagy, nagyon nagy fináléja van, végig bennem van, hogy, hogy mi, mi zajlik itt a háttérben, mi ez a titok Jason Statham karaktere körül. Ezt, és... Valójában van haja, csak mindig leborolt. <gül> és, és nagyon izgalmas, látványos film, úgyhogy mm. én abszolút ajánlom mindenkinek, aki még nem látta, ez egy óriási favorit nálam, úgyhogy hajrá, egy igazán dühös ember, ezzel ő is öt pontos lett. Úgyhogy gyanúsít, hogy egy filmcím még egyáltalán nem került elő ebben az adásban, úgyhogy gyanúsítom, hogy most jó pár embernél elő bukkan, de akkor uh, Gábor. Nyilvánvalóan a spirál, hát nem lehet megkenni, Tehát azért, azért vannak klasszikusok, amiket nem lehet idő előtt el Hát akkor meglátjuk a Gábornál a spirále a kedvenc film. A melyik? A magyar, hát melyik? Vagy magyar? A Gábor, Gábor, már a kérdési sértő, hát az, hogy melyik? Hát a spirál, a spirál! Ö, hát két spirál is volt. Hát a Krisz Rákos, hát melyik lenne? Ja, t -t -t -t. Ö, Természetesen, kár, hogy nem láttam. Igazából egyik spirál sem még. Ö, de majd egyszer, ha nagyon unatkozom, majd sor keritek rá. Szinkronnal nézd el. Mindenképp természetesen. Úgyhogy sajnos nem, tudom betenni most az első helyre. Uh, ide most egy olyan film kerül, amit, uh, amit szintén. Uh, uh, hát kétszer néztem meg, egyszer az Oscar miatt, egyszer pedig moziban, amikor bejött, uh, és, és a második megnézés csak megerősítette bennem azt, amit az elsőben uh, már, uh, sőt, Tehát az első megnézés utáni azt mondott, hogy ez egy fantasztikus film, másodikra pedig az, hogy, hogy ez egy tökéletes film, és igazából ez az az egyetlen nagyjából 10 pontos vagy százszázalékos nálam film idén. Elhangzott már, sokat beszélt róla Sorter, és ezzel talán most ez is egy szép helyezést ér el. Ez a még egy kört mindenkinek. Nálam ez volt a legjobb film idén, én ilyet még nem nagyon láttam, ennyire őszinte filmet a, a, az alkoholiz, a piálásról, nem is az alkoholizmusról, Ugye mert nem alkoholistákról beszélünk, Még, uh, még, e, igen, igen, igen, ezt is bemutatja jó, egyébként. Hát ezt, a rész, ezt a részét is bemutatja. Igen. Látjuk, hogy uh, mi van akkor, hogy tovább megy ez, hogy pillány. Így van, megmutatja azt, amit már ezer film megmutatott, hogy, hogy ez természetesen nem jó, hogyha túltolják, mint egyébként szinte minden, uh, de bemutatja azt is teljesen őszintén, hogy amúgy vannak pozitív oldalai is, és ezt nem nagyon szoktam látni filmekben, hogy mondjuk a, konkrétan az alkoholnak milyen pozitív hatásai is lehetnek. Hát a békéses Én... bátthetet tudom ajánlani. Igen. Én... Én... Pontosan. És oké, okay, hogy van ez az alapsztori, meg van ez az alkoholos téma, de emellett, egy, é, emellett még számos-számos nagyon nagyon szuper dolog van benne. A színészi alakításoktól kezdve, ez a Oszkárt érdemlő. Most a Hopkins mellett ugye szerintem nem tudta volna megkapni, de jelölésem mindenképp ott kellett volna, hogy legyen, az kétségtelen de a többiek is nagyon-nagyon jók a filmben, ez az egész csapat, hanem hogy mennyire sokrétű, hogy mennyire vicces, mennyire megható, mennyire megrázó, mennyire, nem is tudom tényleg, szinte minden műfajban számomra, minden érzelmen végig tudott zongorázni ez a film, milyen szuper jelenetekkel van, tele. még az ilyen kis mellékszálakban is. Én például egyik kedvencem a filmből a, a tesi tanár és a kisfiú, Igen, a személyes kisfiúnak a kapcsolata, amit csak pár jelenetben mutat be, de már mégis eszméletlen, gyönyörű és megható. Uh -huh. Pláne ugye a fickó sorsa kapcsán, aztán később. Ennivaló, imádnivaló az. És ez csak egy kis részlet, ezzel még egy csomó minden más is van. Felemelő jelenetek tömkellege. Uh, úgyhogy mondom, amit, amiket Sorter mondott azokkal, egyetértek, ez az egy mesteri <gül> alkotás, megérdemeltem minden szempontból az a kategóriájában uh, sok évre visszamenőleg talán ez a legjobb, amit ebben a kategóriában láthattunk. A ez sahufia mellett... Ezen az azt még így megemlíteném. Igen, az idősködők is, abszolút. Uh, és a sahufia is, természetesen. <gül> De hogy uh, uh, ez nagyon nagyon profi és, és, és tényleg nálam egy 100%-os alkotás, mint mindenkinek ajánlok, nagyon fontos film, ha Ne néz fel mellett a másik legfontosabb film, amiből sokat lehet tanulni, és talán sokan egy kicsit de magukból is néznek sok szempontból, úgyhogy nálam a Még egy kört mindenkinek a 2021 legjobb filmje. Most engem megleptél ezzel. Én azt Na. hittem a D-betűs filmet mondod. D-betűs. D-betűs. Na, de mindegy, majd, majd akkor... Megnézem, hát akkor ha, Hát, ha más, Ja, értem. értem. értem. Jó. Na, hát azért nem. Hogyha arra gondolunk, akkor azért azért... Szerintem de, de. arra gondolunk, és szerintem Freddy ad fel ezt a vágyakozásodat. Jó. Nem akarok spoilerizni. Én nem tudom, van szó. Jó. tudom, bízhatsz. de majd meglátjuk. Na, akkor uh, Sorter, nálad mi volt? 2020? Hát nálam sem nébetűs, úgyhogy szerintem ezt nem fogom tudni beváltani. Egyébként az Eleanor Rándról, amiket Gábor uh, az előzőekben elmondott, azt tényleg csak aláírni tudom, és egy kis kulissza, titok. Um, én, én vaciláltam, és ezt Black Sheep tudja igazolni, mert hogy tegnap beszélgettünk az adás felvételétől számítva tegnap, beszélgettünk személyesen, és akkor mondtam is, hogy a, van az első helyezett meg van az another round, és, és vaciláltam még akkor is, sőt, én az adás előtt is még percekkel vaciláltam, hogy melyik legyen a második, és melyik legyen az első. De talán úgy gondolom, hogy jó döntést hoztam, sajnos nálam nem volt idén 10 pontos film, ami, ami szomorú, én, én örültem volna, ha legalább egy van, de Az Another Round 9,5 pont, nagyon-nagyon stabilan, amit pedig első helyre szánok. Az 9,6. 9,5, de <gül> itt én még szeretném <gül> ezt a filmet leülepszik, tehát megvárom, amíg leülepszik az egész. Újra nézem, és ebből még lehet 10 pont. Akkor tudjuk. Szerintem nem. Tehát szerintem ja, nem. ezt Azt a szeretem, filmet... Ha még, ha még nem. nem ülepedett le... Nem akkor... a, a Spider-Man. E... <laughs> Csak, hogy spoiler Tehát euh, szerintem ezt egyikőtök sem fogja betenni az első helyre, sőt. Számomra is meglepő. Tehát én ezt írtam, és ott Twitterre, erre, hogy. Nél, már. Mindjárt mondok rá. Na, bízom már, na, tehát ez most az is jót tesz, ez ne Nem tesz, az a való világ, hogy Tóbukébe érkezik. Jó, van, mindjárt. Az mindjárt a szavazás. Lezárom az időt. Igen. És akkor kiderül, hogy. A reklám. Be, ha beköltözés jogot nem. Valekos vagy éva. Na, tehát tereljük már komolyabb vizekre. Tehát itt azért mégiscsak fontos dolgokról beszélünk. Legsébb légy szíves, te is fog vissza magad. <gül> tehát... Uh, kezd újra, Sorter. Nem, most uh, veszek egy mély levegőt és vissza kell idéznem, hogy hol tartottam. Tehát uh, arról van Úgy szó, kezd az elejétől. <gül> Na, tehát akkor ott járunk, hogy another round vagy a másik. <gül> nem, tehát tényleg viccen kívül. Uh, ez engem is meglepett, hogy... Tehát én amikor a, az év nagyjából fölmértem, hogy... <gül> Az év folyamán milyen filmeket látok majd, és miket lesz lehetőségen megtekinteni. Én a büdös életben nem gondoltam volna, hogy ez az alkotás fog nálam az első helyre kerülni, és engem is borzalmasan meglepet, de nagyon örülök, hogy itt van, és én teljes messzire kiállok mellette, és ez a Spencer. Aa, film, végre! A, végre ami, ami engem gyakorlatilag össze csavart, beletette egy vödörbe, belenyomott a vízbe, utána rátette egy felmosóra, és fölmosta velem a padlót. Ez egy elképesztően mély hatású alkotás volt, legalábbis ránézve. Én láttam a Jackit, az közel sem, ugye a rendező ugyanaz, tehát a rendező személye, ugyanaz az ember rendezte a spencer és a Jackit, nem véletlen az összehasonlítás, hiszen ugye a történetből ez következik, hogy össze lehet hasonlítani a kettőt, hiszen ugye az egyikben Jackie Kennedy-t láttuk, a másikban pedig ugye Diana Spencer-t, és a Jackie is tetszett, de ott közel sem éreztem magam, hogy ennyire átérezném az egész történetből fakadó katarzist, mert ott nekem az volt a benyomásom, hogy a Jackit mint figurát, ha bár próbálta a központi szereplővé emelni a film, de mégis az volt az érzésem, hogy nagyon távolságtartóan kezelte a nézővel szemben ezt a, ezt a karaktert. Tehát ott a Jackinek a figurája nekem nem volt annyira kézzelfogható. A Spencerben viszont Diana Spencer gyakorlatilag 100%-ig megelevenedik előttünk Egy hétvégét látunk, egy hétvégének az eseményeit. Beszéltünk róla az adásban, nem fogom hosszúra nyújtani. Ebben a pár napban látjuk Diana Hercegnő táváriáját, hogy ebben a passzív terrorban neki mit kell kiállnia, hogy gyakorlatilag nem tud önmaga lenni, mert egy olyan mély és annyira drasztikus elnyomásban kell élnie a mindennapjait, és egy olyan etiket szerint, ami egyszerűen nem teszi lehetővé azt, hogy ő a saját érzéseit, a saját személyiségét megmutassa az ottani embereknek, hanem folyamatosan az előírások szerint kell megjelennie. Ezt, ezt nézni nagyon lesújtó, és ez Ugye hozzájön az, hogy a gyerekeivel való kapcsolatát is láthatjuk, a férjével való kapcsolatába is bepillantást nyerünk. És hát emberek azért, Kristen Stewart, amit ebben a filmben alakít, de annyira jó látni, tehát annyira jó ezt gyakorlatilag az első perctől fogva végig kísérni, hogy, hogy itt van Kristen Stewart, aki az alkonyat filmekkel szerzett magának világszinten népszerűséget, és mégis kitartó munkával, szorgalommal, becsülettel és alázattal ki tudott ebből jönni. És most ott tartunk, hogy generációjának az egyik legjobb színésznője. És... Ha, már mióta nem találkoztunk azzal a mém szöveggel, hogy, hogy nézd már mosolyog vagy, vagy valami, igen, ami kép kell. A hogy hogy, hogy igen. becsik a száját. a száját, az volt ilyen igen. igen. igen. Tehát, hogy Kristen hogy Stewart könyörűen egy, egy csodálatos körévet leírva kikerült ebből a spirálból, és, és meg bebizonyította azt, hogy ő sokkal több annál, mint hogy csillámló vámpírokkal, meg nobbarnított nyitott vérfarkasokkal együtt parádézzon, hanem, hanem igenis, benne ott van az a, az a színészi talentum, ami méltóvá teszi arra, hogy, hogy generációjának egyik legnagyobbjaként tartsuk őt számon, és ezt, ha máshol nem, akkor a Spencerben ezt nemhogy bebizonyítja, hanem bebizonyítja, bekarikázza, és aláhúzza gyönyörű alakítás, amit látunk tőle. Ez a száz százalékig átszellemült. Tehát én láttam a Dájárával, tehát a valódi Diana hercegnővel interjúkat. És ahogy ő beszélt, ahogy ő gesztikulált, a Christine Stuart nemhogy hasonlót produkál, hanem ugyanazt, teljes mértékig ugyanazt a szemét hozza a vásznon. Ez elképesztő, ez lenyűgöző, Tehát az évtized egyik legjobb színészi teljesítményét hozza nekünk. Ez elképesztő és csodálatos. És hogyha az oszkáron nem lesz ott legalább mint jelölt, akkor én nem tudom, akkor én egy életre bolykottálom az akadémiát, úgy, ahogy van. Ott lesz, ott lesz. Valószínűleg de, ott lesz egyébként. De most a nem diag... mondom, hogy megeszem a bankkártyámat. Igen, Igen az így. Nem diag... akartam is <gül> mondhatni. <mert gül> mert... Ezzel <a> <gül> Igen, tehát azért ilyet nem mondjunk, mert azért sosem Azért mondom, lehet, hogy ezer... azt már nem mondom, de szerintem ott lesz. De okay. előtte besózhatod és nyomhatsz rá ketchupot. Így van, az még úgy oké tehát tényleg lenyűgöző, amit látunk tőle, és, és én, én mindig, tehát én ismerőseimmel is beszélgettem már erről a filmről, és ők is mondták, hogy hát igen, a Kristen Stewart valóban jó volt, és én mindig kiavítottam, hogy nem, nem jó volt. Nem, ez, ez nem, nem írja körül azt a teljesítményt, amit ő tőle itt látunk. Ez nem az, hogy jó. Ez, ez azon jóval túlmutat. Itt, itt egy elképesztő színészi kiteljesedésnek vagyunk a szemtanúi, igen. és Nem csak ő, maga a film is számomra óriási hatással volt. Elejétől, az első perctől, az utolsóig letaglózott. Az, tehát minden egyes képkockáját úgy néztem végig, hogy a hatása alá voltam vonva, gyakorlatilag ilyen meditatív hatással volt rám. Nagyon élveztem, nagyon jó film volt, elképesztő, hogy... Ebből az első látása, talán inger szegény történetből, mit ki nem tudtak hozni. Lehetséges, hogy ezzel most a hallgatók nem értenek egyet, vagy akár ti nem értetek egyet. Én ezt elfogadom, ez könnyen benne van a pakliban. Én sem gondoltam volna, hogy a Spencer lesz az a film, ami ebben az évvel számomra minden más letarol, de hát így történt. Spencer fantasztikus film volt. Lenyűgöző film volt. Ez művészet tényleg. Tehát ez true art Minden szempontból. Én most nekem már tetszett, sajnálom, ne? hogy nem voltál a Spencer kibeszélőn. Most most. Hát most nem lesz, <gül> igen, mint de... Nekem nem tetszett, mert vártam, hogy jöjjön a Mark Wahlberg, mert ugye a Spencer az igazság nyomában. Igen, után, igen. Nem jött, nem volt robbanás se. De az nem Spencernek írják, hanem Spencernek, úgyhogy. Nem számít. Béna. <gül> még a címet is elbaszták. De tényleg, tényleg jó film, egyébként én, is, én nekem is nagyon tetszett. Bár nekem főleg az Kristen Stewart miatt de szerintem. is ez... jó. Én mondjuk a Jackit se szerettem át Én azt is túlzottan. Én is, nekem és... a ja, nekem meg nem, az a baj. Uh -huh. Nekem itt is értékeltem ezt az egészet, de azon túl, hogy a Kristen Stewart tényleg fantasztikusat játszik, eh, maga a film az inkább inkább, inkább untatott. Mint Azért így. az a duma nagyon ott volt, hogy Menjen ki, masturbálni akarok. Ja. Ja. Mondja nyugodtan Igen. mindenkinek, hogy ezt mondtam. Igen. Mondjuk ja. én lehetdöbbentem, hogy mennyire jól hozta Kristen Stewart, Bat Spencer, de hát jól van. Igen. Nekem vég ez volt, hogy a, a szort mondja, hogy Jackie meg Spencer, akkor végig a jumbo volt a fejemben. Hogy... Már ezt Igen. nem mindenki ért. Azt de... hittem a Jackie Chen. Igen, azt akartam no. mondani, hogy a Freddynek volt szerencséje a Jackiehez idén nyáron. Igen. Ja. Na. Jó, na hát akkor uh, szórt meg ilyen egy meglepőt húzott itt elő. Spence-szelelem nála. Így van, akkor uh, Black Sheep-nél mi lesz? Igen, én közben, közben rájöttem, hogy két D-betűs film is játszhat, tehát lehet ám, hogy, ellen, leg... hogy... Kettő? lehet ám, hogy rosszra gondoltunk. Na mindegy, vagy Én egyre gondolok, de meglátjuk. Ö, Igen? Akkor, na mindegy, ö, nekem az első helyezettem, ahogy igazodva ahhoz, amit az elején mondtam, hogy a Top 5-öt úgy akartam összeállítani, hogy ami a legnagyobb élmény nyújtotta, ez messze nem a leghibátlanabb film volt idén. Ez egy olyan film volt, aminek a negatívumait jó hosszan soroltuk többen is, és én is, és a mai napig tartom, hogy vannak hibái a filmnek, viszont ha amikor az, azon gondolkodtam, hogy mi volt az a film idén, ami tényleg a legnagyobb élményt okozta, tehát amikor amiért tényleg őszintén tudtam rajongani, illetve tudok rajongani, nagyon lelkesen vártam és nem csalódtam benne, akkor az nekem a dűne volt. Úgyhogy nálam az évfilmje a dűne idén. Ami is, és nem tudom, hogy erre a débetűs filmre gondoltál Biztos, hogy erre gondol. Igen. Jól van mert én egy másikra gondoltam, nem Igen. mindegy, úgyhogy... Te, te a drájmácsóra gondoltál? <gül> az az, amikor már megfőzték macsót, és megkizállt. Te Elmondtuk, a... hogy vannak hibái a filmnek, és tényleg vannak hibái a filmnek. A legtöbb azért az olyan, amit egy második részben még lehet javítani. Gondolok például itt arra, hogy néhány szereplő azért keveset szerepel, de... Összességében én tényleg nagyon szerettem ezt a filmet. Nagyon jó volt végigülni a moziban. Nagyon örültem, hogy így láthatom viszont ezt a regényt, amit tényleg sokáig megfilmesíthetetlennek gondoltak. A vége az rosszul esett, az elvágás gyakorlatilag. De igazából egészen addig egy frenetikusan nagyszabású és szenzációsan megcsinált film volt. És igazából egyrészt Én azért ezzel az első helyezettel azt is szeretném, hogy, hogy vagy szeretném ezzel jelezni, hogy én nagyon bízom a vilnövékben, és biztos vagyok benne, hogy a második része ki fog teljesedni. Tehát én úgymond ezzel szeretném megelőlegezni a, ennek a dűne part 1, part 2-nek ezzel az első helyel azt, hogy ez valami filmtörténetű filmtörténeti mértékű esemény lesz, aminek most még csak az első felét láttuk. A Kill Kirby style. Igen, tehát hogy én, én megelőlegezem azt, hogy ez egy olyan, hogy a második is ennyire jó lesz, a, ami hibát lehet, azt kiavítanak, és a kettő együtt az, az lesz egy igazán masszív, akár tudom én gyűrűkura szintű valami, ami, Ezt amiről... Ezt az Avatar 2-től is. Uh -huh. Hogy a három, meg a négy, meg az öt, Majd együtt kitesz valamit. Na jó, de mi lesz a hattal is, <gül> nem tudom. A már nem fogunk élni. Igen, az, hát a semmi semmiképp. Lehet, úgy egy örökséget gyárt magának, hogy most ilyen stahanovista módon megcsinál tíz filmet, és még halála után is húsz évig lesznek James Cameron filmek. Előre csinál egy Igen, ilyen konzervfilmek. Előre, előre megéri a köszönő beszédeket az osztály. kicsit ilyen alapítva ezt. Meg, meg tudod húsz évre a technikát is így meg mutatja, hogy hogy kell kinézni Igen. a filmet. Igen, alapítvány. De, de ő ilyen. Igen. Az lesz. Uh -huh. Na, dűne jó van. Én is nagyon szeretem a dűnét, azért a, Ide a topistában nem félt vele, de nem úgy ez, szerintem is fantasztikus. Ez teljes mértékben szubjektív. Én, én ezzel, ezt a filmet élveztem a legjobban. Aha, Na, aha. Azzal együtt, hogy, hogy nagyon sok hibája van, de még ezzel együtt is nekem ez volt a legnagyobb élmény. Tényleg szuper, én is nagyon-nagyon bármikor újra fogom nézni, tehát Akkor Gergő is elmondhatja kedvencét 2021-ből. Igen, a de doinálam szinte a fia film miatt nem hmm, fér fel. Végül én majd a második részre. Nekem ez egy király visszatér lesz inkább, hogy majd akkor mindent oda dobálok nekem a 10 pontot az első. Ó, leget, én is oda a... fogok oda 11 Oscar-t az Akadémia, hogy igen. addig tartogatta az Oscar díjakat a gyűrűkuránok, aztán a harmadik részre így az összeset oda szortad. Igen, de persze, meg az ez az nem azt jelenti, expoz... hogy a ez nem azt jelenti, hogy a másodiknak nem fogom odaadni adni Természetesen. <gül> Természetesen. Én hát az inkább akkor a második legyen első. Igen, tehát Nem. Majd... nem! Nem! Ezzel megvárom inkább Jog a Kremiet. Nem, most Black Sheep ö, revidiáld az álláspontodat erre, ö, ennek éppen. Tehát igazából a Luka volt az első álláspontodat. Jó, állatban, legyen, az, mert... legyen a Space Jam 2. Idejegy, hogy legyen a, Lu... a Space Jam 2, jó volt ne, az. Nem mindegy, hogy a Luka vagy a Don't Luka p. <laughs> <híris> ezért a szó viccel már megérte ez a mellékvágát. <híris> Na, tehát Gergő első helyezett. Én is egy, most egy olyan filmet fogok mondani, ami eddig másnak így a legalábbis számozott listánya nem volt rajta, de a kibeszélőnknél szerintem olyan komoly egyetértésben voltunk, hogy ez egy kiváló film, és nagyon sokat lamentáltam rajta, mert nálam se volt tíz pontos. Úgyhogy a kilenc pontosok közül kellett kiválasztanom a legkilenc pontosabbat, és nálam itt végül is az utolsó párbaj lett hmm. az évfilmje, a hmm. Last Duel. Ridley Scott megcsinálta. Tényleg a... Sikerült egy olyan történetet fölkarolnia neki, amivel már legendás forgatókönyvírókkal így dolgozhatottak, akik egy valamit írtak összesen, és azért egyből oscar kaptak. Ugye a főszerepeket is játszó férfiakkal, valamint ők ugye kiegészülve egy nőtársukkal. <kül> és... Egy olyan történetet hoztak el, ami szerintem egy egészen, tehát hogy az egész Me Too megmozdulásnak ilyen filmekre lenne szüksége, kiváló színészekkel, feszültséggel, és egy olyan, olyan bombasztikus fináléval, ami mindent összeken mocskkal és vérrel, és tudod, hogy ez a legméltatlanabb módja, ahogy el lehetne rendezni egy ilyen vitát, és Amennyire kétségbeejtő és szomorú, attól lesz ennyire erős. Ez az ábrázolásmód, amit végül is választottak itt a mesélők. Egy modern klasszikusnak merem nevezni ezt a filmet, annyira kevés a nagy költségvetésű, kosztümös film. Annyira jó esett egy ilyet látni újra. Igen. Pedig régen csomó ilyen volt. Igen, igen, és hát most egy ideig valószínűleg megint nem lesz. Megint nem lesz. Mert fájdalmasan nagy bukás lett a film, most már ezt ki lehet jelenteni. Én nagyon remélem, hogy a tévésugárzások, a streaming és a DVD Blu-ray eladások valahogy valami isteni csoda folytán valahogy kihozza nullára legalább ezt a filmet, mert ez így ebben a formában úgy néz ki, mintha egyáltalán nem érdemelte volna meg a közönség, hogy ez ennyire jó legyen, és őszintén én sem voltam teljesen rágyógyulva, de úgyhogy hogy kijöttem a, a filmről, és, és pörgettem magamban az eseményeket, az év eddig az év legnagyobb pofonja volt, talán, amit kaptunk, és És bár csak az lenne, hogy rendszeresen készülnének ilyen filmek, de lehet, hogy nem is olyan rossz dolog ez, mert annál jobban örülünk egy-egy ilyennek. Úgyhogy igen, az utolsó párbaj nálam az első. <gül> <gül> <gül> hm. Most Kergyő is nagyon meglepett, náló is az. <gül> <hogy nem gül> igen. Igen. Ez, ez szürreális, halljátok az idei listánk. Lálad, a erre fele van, Gergő? Hát én a futottak még beraktam a dűnét. Egy ilyen top 10, vagy top 15? Hát odáig én nem írtam, de a top 10-be beleférni aha, szerintem aha. simán. Tehát euh, én, én, én nekem az úgy pontokban is egy 8-asnál állt meg, uh -huh. mert ez csak ott a moziban volt ilyen. Aztán utána tényleg hazafelé sétálva, hogy kijöttek a gondok meg, meg úgy láttam, hogy ennek kell egy második rész, és akkor, na, akkor imádni, szeretni fogom, uh -huh. most csak kedvelem. Uh -huh. hm. Jó. Hát uh -huh. uh, itt beszéltük, itt az előbeszélgetés, vagy itt a felvezetésben, hogy, hogy várható, hogy ilyen kevert lista lesz, Ilyen kevés pontot uh, nem nagyon emlékszem, hogy valaha volt, hogy, hogy a az élbolyban kaptak volna filmek. Tehát eddig egyébként nem volt egy olyan film sem, hogy a, a kedvenc az két embernél azonos lett volna. Igen. Na, de akkor nálam mi a helyzet? Nálam még változhatnak a dolgok. Mielőtt elmondanám az első helyzetemet, el kell mesélni, hogy 3700 grammal születtem, <gül> nem. Köszönjük szépen. Csak tudjuk, nép... hogy nem 3700-as. Én 4500 Én annyi kilométer oh. per órával születtem. Na, Ö, nem, nem akarom itt a sorter-i felvezetést. Kezd Na. újra, Freddy! kezd újra! Na, szóval. Hát várjál már, hát én nem arról hogy én, én, én, én a fit Mindegy, hagyjuk. Jó, jó, nem baj, mondjad, mondjad, kíváncsi vagyok, mi az első. Na, az hát, én első helyezettem, ez egészen tegnapig nem volt a listában. Az egy... Én úgy, úgy feküdtem le tegnap, hogy az egy... De azért gán... szeretném elmondani, hogy a Bala Akaromon van egy olyan anyai egy, amit oh. még akkor szereztem, amikor tíz év... Jó, Mondja Freddy, igen? mondjat, bocsánat. Hogy... Ö... Nekem az volt a fejemben, hogy ha én ide az adásba jövök, akkor az egy igazán dühös ember lesz az első. Aztán, hát, ahogy hallottátok már, ez nem így lett. És aztán ma megnéztem, hogy pontosabban befejeztem, mert sajnos nem sikerült egyben a hossza miatt is megnézni, de aztán megnéztem a ne néz felt. És így erre. Egyben... Bár... Nagyon. Tehát én úgy rávágtam a 10 pontot, mint annak a rendje. Jó, akkor most mondd el, hogy mi az első helyezett. <gül> ne nézd meg. Hát az első helyzetem az 11 pontos amúgy. És a De... drive már megint? <gül> Igen. Nem, ha nem nézd fel, az, az egy olyan szinten működött nálam, hogy, hogy, mint hogy a tényleg ez így nekem íródott volna. a minden benne van, Jó, a Jonah Hill túltolást kivéve, de amíg ez tényleg valahogy így nekem szól, ez az én humorom, ez az arról szól, ami engem érdekel, ami engem foglalkoztat, hatalmas film, annyira örültem volna, ha ezt is moziban látom, Já, mert az, az úristen, tehát én én ez simán olyan film, hogy beülök rá még egyszer, és ilyet nem gyakran élek át, Úgyhogy ez tényleg egy, egy csoda számomra, és ez is valahogy tényleg a semmiből jött, tehát én, én nem is tudtam erről a filmről, pár nappal korábban tudtam csak meg, amikor mindenki elkezdte Twitteren nyomni a hashtaget, úgyhogy nagyon jó, tehát, hogy semmit nem tudtam az egészről, még a voxos cikket sem olvastam el még, ezt majd uh -huh, ezután, uh -huh. Úgyhogy ez egy óriási teri találat, úgyhogy itt már stiguláztam is neki az öt pontot, és ezzel nem vette át az első helyezetet. Tehát hát nem volt verseny van, vagy rosszul számolom? Mi nem. meg végül is? Hát, hát tudjuk. A nenész, hát a soho a Én nem vezettem. Uh -huh. A ne néz fel, az kérlek szépen nyolc pontot 8 szerzett, pont. hármatra. Ja, Jó, tényleg Gergőtől, volt még az. Uh -huh. És volt tőlem ötöt. Uh, Első helyezett kettő ö, van, kilenc ponttal, kilenc pont kilenc Azért mondom, kevés. hogy kettő van, igen. Ö, mert hát az előző években azért masszívan 10, akármennyi fölött volt. Hát én emlékszem, hogy volt egy olyan év, amikor a A billboard nyert a így, három óriási lakát, akkor volt az, hogy, hogy rajta kívül mindannyian. Nem, a négyen, négyen helyen. Helyen. de nálad is második volt, hogy valami. Nem, nem, nálam de... nem került be a top 5. Nem ötlet. került benne a bizonyos. A joker Aha. is így nyert, azt hiszem, hogy a négyünknél vagy hármunknál uh -huh. volt első, meg egyenbe tőle még. Látható, mert függ, nem, nem, nem, te... meg... nem látta, tehát azt Tamoja... látta, volna, igen. nála is ott Lehet, hogy nála is ott lett volna. Én tavaly a törbe ejtve is azt hiszem, hármunk. Igen, igen, igen, az is nagyon egyértelmű volt. Most mindenkinél más az akkor miért nem? Hát még egy kört mindenkinek, és az utolsó éjszaka a Szohóban. Igen, ezzel ki tudunk egyet. Ami meglepő, második helyezettünk a Ne fel, 8 ponttal, És harmadik helyezett, 6 ponttal. Ez iszonyat. Az apa. Az apa. Hát jó figyelj. De, super, két, de, de, de rengeteg, rengeteg öt pontos van. Tehát a Spencer, a dűn, tehát mind az első. Elzettek. utolsó pár volt dűne Spencer, a, a kóda, az egy igazán dühös ember, az öngyilkos osztag, mind öt pontos. Úgyhogy ez egy tényleg nagyon, nagyon egyedi év volt a filmek szempontjából, mert, mert sok jó film volt. Ez de kevés kimagaslóan jó. Igen, egyébként én is ezt vettem észre, hogy rengeteg nyolc és felett igen. osztályoztam. Ez a nyolc és... és fél per kilenc. Igen, de a, ez... a fölé meg nem nagyon ment, tehát nekem pont ez volt a bajom, tehát uh, ahogy kezdtem volna összeírni a kaputas listámat, 8 és feles értékelésből rengeteg volt, tehát legalább 10. ami... Te kell az öt legnyolc és felesebb. Igen. Igen, és igen. ezek fölött volt néhány 9-es, és... 29-es és feles, és ebből kellett összerakni a top 5-öt, de ugye ez megint nem ugyanaz a tendencia, mint amit ugye a korábbi években tapasztaltunk, ahol akár, nem azt mondom, hogy az előző évben is így volt, de mondjuk az, az előtti években, hogy mondjuk több 10 pontos filmből is tudtunk válogatni. Tehát azért itt közel sem volt annyira egyértelmű. Hát ugye ezért volt izgi. Igen, ez a abszolút abszolút igen. érdekes is. De az, is az jövőre ne csináljuk ki? Iszgé, 3-8 feles az alap, szóval. Hát a dűne fog nálunk jövőre nyerni, úgyis, úgyhogy ezzel a nincs Jövő, úgy, után... szerintem nincs, nincs baj ezzel a listával, hát nem hiszem, hogy sok embernél így fog kinézni. De akkor még egyszer a rend kedvéért, tehát a Filmrátok Podcast nagy kedvence, vagy első helyezette 2021-ben az utolsó éjszaka a Szóhóban, illetve még egy kört mindenkinek. Második a ne fel, és a harmadik az apa. Nem egy rossz lista. Nem, nem, ez, szerint, ez, egy szerintem nagyon szerintem ez rendben kis. van. Hát egy gyón Nekem, Igen. ha ez lenne az évvégi topplistám, én azt mondanám, hogy nincs okom szégyenkezni. Ja. Nem, így van. Azért biztos, lesz, aki majd belénk áll, de. A nyilván, de hát... Ha, hát a, a ne fel az, az nagyon megosztó. Ha. Tehát ott biztos, hogy nem mindenki ért ezzel egyet. Ez van. De hát róla a a film tudjuk. <gül> jaj, jaj. Jó, akkor beszéljünk a legrosszabbakról. Van-e olyan nálatok, ami, hogyha visszagondoltak az ide évre, akkor ez volt a legszarabb. Van, mondta. nálam van. Na akkor tartsuk be a sorrendet, akkor Gábor, mi az? Ettől közül vacilátom, amit így azt mondtam, hogy na ez a legrosszabb, aztán végül döntöttem. A, ami végül nem a legrosszabb lett, az az édes kislányom. Az, az <gül> na, most nem volt az Sokan sokan Sokan egyetértenek. A <gül> egyetért. legjobb film volt idén. Hát egyébként tényleg vicces volt, csak az a baj, hogy nem annak szánták. És ez már egy kicsit így gáz. Az év legnagyobb fordulata. Az év legnagyobb fordulata, a ugye, ez -e. az év Serenitie. Igen. Volt, fordulat szempontjából legalábbis, tehát nevetséges volt az a film, és ez úgy tönkre is tette ugye, az egészet, ami addig sem volt egy hűde-húde, de azért a fordulat után, tehát hogy ha, ha nincs az a fordulat, akkor azt mondom, hogy egy ilyen átlagos valami, de hogy így egyáltalán nem így fúl a legrosszabb, vagy rossz, vagy nem tudom. De ez a fordulat, az annyira elcseszte ezt a filmet, hogy, hogy tényleg hihetetlen, de aztán végül azért, mert mondom, találtam ebben a filmben olyat is, ami mondjuk így alapvetően tetszett, inkább azt választottam legrosszabbnak, amiben semmi nem tetszett, de hát ma már volt róla szó, ez nem lehet más, mint a lecsapcsapat. Ennél rosszabb? Most... Én nem láttam idén. Hát kell... Gábornál azért gyakran nem valami ilyet. Hozzá kell tenni, hogy egész jól megúsztam a a rossz filmeket, szépen szelektálok, tehát tényleg azért mondom, hogy én sokat nem nézek annyi filmet, amennyit lehetne, de hogy végignézem, egyébként nehéz, nehéz tíz filmet kiválasztanom, ami egy top tíz legrosszabb a filmet, hogy nem láttam annyit. Tényleg ezeket elkerülöm. Úgyhogy nálam a lecsapcsapat a lehető legrosszabb. Mondjátok-e, ti is aztán mondok még. Mit legrosszabb A legrosszabb. Hát nem hiszem, hogy ezzel most sokakat megletek nálam az idő Sajamán opuszta a spirál. Ami... Nem, hát a spirál nem neviti. Időspirál. A... Az ahhoz képest, hogy mit vártam, az kellemes meglepetés volt. Az idő, az, az gyakorlatilag körülbelül olyan színvonalat képviselt, mint egy ilyen lefosott kozák sapka. Tehát ez egy gyakorlatilag egy ilyen ö, mumifikálódott ö, utolsó utáni. Elhantolt szar, tehát ez, ez, én nem tudom, hogy, hogy, hogy a saját sajávállánt mégis milyen indítatás, meg milyen motiváció vezérelte, hogy, hogy ezt, a, ezt a kapitális baromságot filmre vigye, ilyen módszerrel, meg ilyen megvalósításokkal, én, én tényleg a hajamat lekapartam az utolsó szálig, amilyen párbeszédek, meg amilyen karakterek ebben a filmben mozogtak, meg amilyen történet köré ezt az egész baromságot szőtték, én nem tudom, tehát ö... A 365 nap óta nem láttam szerintem ennyire rossz filmét. De legalább ez a film az bátor idő. volt. Más hogy bátor volt. Hát bátor volt, hogy ekkora fos rá, mert szabadítani az emberekre, az tényleg bátor cselekedett, hogy, hogy, hogy, hogy valószínűleg így így, hogy? Tehát, igen. Nem, tehát valószínűleg így megtörtént a végső vágás, és saját nem néztem meg, hanem azt mondta rögtön, hogy ez így mehet a nézők elé, és ez valóban bátor, csak ez a bátorságnak az a foka, ami szerintem így a hülyességgel nagyjából legyen értékű. Botor. Szörnyű volt, tehát borzalmas volt. Ez, én, én, én, én nem is Meglepőd. tudom... Meglepődtem, hogy a végén a fordulat nekem tetszett, ahova kivitték az egészet végül. Hát nekem is tetszett hogy, volna, hogyha maradt volna, épp a sejtem, amivel föl tudom dolgozni. De hogy, dolgozni, ha, hogy, de hogy ez a film tele volt egy csomó idiótával, azt azért nagyon fárasztó volt. Hát azok a párbeszédek, az az, az, igen, igen, az egész az az az az az az millió, amit ez az, az egész borzalom hozott magával, nem. Tehát én ettől függetlenül sajám rendezői képességeit nem vonom kétségbe, mert azért láttam már tőle mesterművet is, de, de azért nagyon bízom benne, hogy ezt így nem akarja megismételni, mert ebből egy is több volt, mint fájdalmas. Szerintem az közepes volt. Én nekem is, a lecsapcsapat az nekem is megvolt, és ez egy csoda. Csoda nem, a nyers csirkevés Fú, az milyen jó. Undorítod a És hányszor láthatjuk. a, a... rákkezű Jason az... És van szexjelenetük. jelenetük. Oh, az Istenem. volt az igazi. Nem, tehát az egy nagyon-nagyon fájdalmas film volt, és az a legszomorúbb, hogy én láttam egy rosszabbat, mint a lecsapcsokat. És ez volt a Tom és Jerry. Azt én nem láttam. Azt hallod? Tehát ez egy, igazából ez egy ilyen, ilyen filmes szörny szülött. Tehát uh -huh. egy ilyen, egy ilyen, ilyen szétkókányolt mutáns, amit így legjobb esetben lehúzol a WC-n vagy, vagy <síns> kifújod az orrodból. Tehát egy undorító szar. Nagyon igénytelen, nagyon gagyi, ilyen Ez a, tudjátok, mint a, mint a. volt ez a Space Jam film, ez a bolondos dallamok, tehát így bele vannak animálva a igen, rajszín igen. szereplők a valós világba, és akkor így. Ez volt a nagy ötlet, de nagyon-nagyon kínos poénok vannak benne. Az egész történet nevetségesen rossz. Én cikinek tartom, hogy valaha azt gondoltam, hogy a főszereplő csal, akinek már nevét se tudom, hogy ő valaha jó színésznek hívta. A Koloégrész moretszet hogy azt gondoltam, sokkal hogy.. sokkal jobban így... indult, igen, ez kétségtelen. Sokkal jobban hogy indult. Nem mondtam, hogy az 500 nap igen. igen, és nagyon leépült. Tehát az ötödik a... hullám is az a... ilyen évleg rosszabb. Az, rossz az egyik legjobb alakítása volt, az Engedj Berimék például. Ja, az is jó volt, igen, igen. És hogy nagyon nem, nagyon-nagyon rossz. Az egész filmnek az üzenete borzasztó, és az animáció is katasztrófa a filmben. Tehát azt üdvözöltem az... előzetesen, hogy nem 3D-s hanem, hogy kétdés rendes rajzok De rettenetesen. Hogy ez tök tetsz. jó, hogy ezt megtartották, de, de ezek szerint nem. Nem, nem, rettenetesen néz ki. Tehát képeken lehet, hogy úgy jól néz ki, de mozgás közben Aha. egyszerűen hány hatnékod ott van tőle. Nagyon-nagyon igénytelen film. Úgyhogy nálam ez volt idén, a legalja. De Lecsapcsapat is azért ott van a nyomában. Tehát az is, az <gül> de is de értetlen volt. Ilyen címmel, basszus, tehát Lecsapcsapat. Igen, Csapat. Jó, egy hát pedig eredtében menő címe van, Thunder Force. De ezért jó a magyar cím. Igen, hogy azért helyre arra, rakod a filmet rögtön. Igen. Gergé? És egyébként tudod, bocsánat, csak igen. tudod, mi a legdurvább a lecsap csapatba? Hogy azt hiszed, hogy a, hogy a Melissa McCarthy a legrosszabb benne. A faszt. Az Octavia Spencer. Szerintem írtózatos, Tehát a Hát hogy erre a ment a sok csulat. Ez a legrosszabb páros, igen. fogalmazunk. Borzalmas, tehát az Octavia Spencer ennyi, tehát a Melissa McCarthy nem volt soha annyira rossz, mint itt az Octavia Spencer. Azért <gül> Ez, és ez az nem beszédes jelző. Igen, na igen. bocsánat, ennyit akartam még ahhoz. Ez nem az hozzá. a jó Spencer. Nem. <gül> <gül> ja nem erről beszélt. Igen, nem erről beszélt. Azt hittem végig az Octavia. Azt hittem végig a tunapandásról beszélt. én azt hittem. Na mindegy, nem érdekes. Rossz táviasz. Csalódás, csalódás hátán, hát ez egy ilyen év volt. Gergő? Ür, én nem láttam a Thunder Force értelemszerűen azért, mert nem nézek meg filmeket egyáltalán <gül> semmi körülmények között. Nálam ő a tiltólistás, tehát, hogy... Megkártékony. Ezt ez már többször ki volt hangsúlyozva, én tényleg nem vagyok hajlandó ilyeneket nézni. Helyette néztem Gunpowder biökséget. Ez volt a legszalabb film, amit idén láttam. Azt a kurva mennyire rossz volt, és tudod, azért fájt igazán, mert én ezt vártam. Én őszintén érdeklődéssel vártam, hogy tökre bírom a kerengilent, és hogy de jó lesz majd, hogy ő is majd megmutathatja, hogy na, hogy zúznak a csajok. Hát ez egyedül a létszet zúzta le, Bocsánat, ez melyik film? Lőporgúr, ugye? Jaj, jó, oké, okay, így már világos. minden ah, mindent értek. Azt hitték, hogy a John Wick az egy annyira egyszerű, primitív film, hogy bárki tudja reprodukálni. Minden közepesen tehetségtelen embernek meg lehet csinálni ugyanazt, amit basszus, nagyon képzett kaszkadőrök rendeztek meg ketten és beszervezték még hozzá kb. azt a színészt, aki a legjobban hajlandó volt nulláról megtanulni harcművészeteket a Matrix kedvéért, és a kianúr évszerezt megcsinálták. És valamiért egy váratlanul értelmes forgatókönyve is volt Fasza világépítéssel az első filmben. És azt gondolták, hogy ez majd menni fog, csak most nőkkel, mert általában ez szokott lenni a ez a, a, a nyerő, tehát hogy Melissa McCarthy, tök jól megcsinálta ezt a Ghostbusters-zel, igaz? Ja nem, és abban nem volt elég tanulni, hanem meg kellett csinálni ezt a szerencsétlen, bántóan szarul összerakott akciófilmet, és tényleg az a legrosszabb, hogy egy akciófilm, amiben rosszak az akciók, és azon kívül semmit nem tud felmutatni, csak Ez a két ballábos vergődést, amit ott, összehoztak a kamera előtt, az egyik legfájdalmasabb élmény volt, és borzasztóan unalmas volt, és hiába erőltette a stílust, a stílust, azt, azt, nem, azt így nem lehet megcsinálni. Az egy, az egy borzasztóan komplex folyamat, hogy ennek a végén valami olyan lesz, aminek személyisége van. Ennek a filmnek egyedül egy matrica járt, amivel jelzed a kukásoknak, hogy létszik, vidd ki. Vidd el minél hamarabb. Városhatáron kívül és dobd el valahova. Fú. Az egy szívás, Gergő, mert most olvasom, hogy uh, a részemek szerepet kapott a dünne második részében. Oh, oh, oh, oh. Nem, csak Nem, nem hienskedek. Viszont így az első Marvel film, amit a Gergő nem fog megnézni, az az új tor, úgyhogy Jó, abban ember van. Gergő, a szavak embere vagy, ki kell hagynod. Az elvek. Mindenki hallotta. nem néztem Pacino filmet is, úgyhogy fel tudom. Jaj, már keresi az apróbetűs részt, Majd elalszok, véletlen a tornégyen, akkor, amikor a Melissa McCarthy szerepel. Valószínűleg csak a lesz Vagy addig rászokok a drogokra, és le is jövőkről róluk utána. Nem tudok <gül> jobbat kitalálni addig. <gül> addig elissza az agyát. Jó, hát nálam egyértelmű legszarabb volt 2021-ben a Space Jam 2. Ezt a fizikai, lelki terrort, aminek kitéve, kilettem téve ott a, a, a moziban, és főként, hogy a gyereket elrángattam, úgy szégyeltem magamat, hogy ezt, ezt kell néznie Egyébként miattam. a kisfiadnak sem tetszett? Nem, semmit nem, nem. érted belőle. Ez, ez Családom belőli erőszak, fúj. Szörnyű volt. Tehát a tényleg basszus, őt rosszul éreztem magam, itt, Katasztrófa, vagy egy lelketlen, undorító, Warner Brothers, ah Undorító ez a film, katasztrófa. Ez a, ez a Hollywoodi iparnak a, a... Én nem is tudom, minek nevezzem ezt, a, a legcsúfabb fejezete, úgyhogy... Öff nem, ez, ez szörnyű volt. A Lőport Turmixot én is felírtam amúgy, de még ezt még a középszarokhoz soroltam. Igen, ez Hár nekem én, is inkább ez a közepes, ez én, a én semmi. Én idén, idén olyan impozáns tízes listát állítottam össze a, a fos filmekből, hogy, hogy egész elképesztő. Akkor mondhatod a következőt szerintem. Jó, szerintem Akkor, mondom, akkor, akkor mondom mondom sorrendben, hogy miket írtam még fel a középszartól az igazán foshalmazokig. Kivele? Králymácsó gyerekek. Hát ez... ez. <gül> Adom. Ah, Igen, már. nem mondod annyira, annyira Maximum volt. csalódás. Ez, ez kínos volt. Egyben a, a legnagyobb csalódás. A legnagyobb csalódás. Csalódás, írunk, csalódás volt. De hát jó. ott volt az a kakas. A kakas azért az... Mentette. Vagy a film, amiről én speciál megfeledkeztem volna, ha nem nézve, át még jobban a Letterboxd listámat, mert próbáltam törölni az agyomból, Nő az ablakban, ez Igen, is idő volt. Jó, is is. Öném, Igen, jó, ez de most csak egy mondatig én a Crime azért visszatérnék, tehát azért valamennyire átérezni vélem a Freddy D. által elhangzottakat, mert hogy egy Clint Eastwood rendezésről beszélünk, és az a legfőbb érvünk, hogy a kakas mennyire földobta az égondolat, tehát azért, ha ezt így, így mélylegre tesszük, azért szerintem sejthető, hogy hát lehet, hogy nem ez volt tényleg a, az idei év filmművészeti mekkája, hogy így, hogy nem. nem. Az, az év alakítása is ebben a filmben volt a mexikói gyerek Igen. igen. Azt a hurra, Meg megen. mindenki, aki a 92 éves Cowboyt. Igen, igen. Jó, hát azért jó. nyilván. Jó, a jó lehet, volt hogy egy jó is elolvadnék, tettem. na, mint Jó, mondjuk talán. ez már a Csempészben is kicsiké cinkes igen. volt. De az egy jó Champions... karakter volt. Hát igen, ugye. meg a Csempész az mondjuk... Uh... De ott még csak 90 volt az, az, ja, az más. Hát meg, hát meg a Csempész az két órában egyszer csinálta ezt a crime show, meg másfél órában ötször. Tehát, igen. hogy nem biztos, hogy ez a legjobb barány. igen, húrvázni ment, adom, adom, ment tehát az, de az egy olyan karakter is volt, akitől ezt így elnézted, mert meg az az egész olyan, tehát a csempészben ez olyan jó pofán, olyan aranyosan volt ábrázolva, olyan, itt meg nagyon krins is volt az egész filmek, persze, tehát ez persze. De a az ablakban, az, az, az, nagy... az, az több volt, mint kriminális. Ez egy nagyon rossz film volt, igen. <laughs> az nevetséges De meg az is egy nagy csalódás is egyben, mert mégiscsak egy, egy Joe Wright film, Amy Edemszel, meg igen, tehát, jó mint, tök, tök jónak tűnt. És az A egyébként szerintem a Nő az ablakbannal, hogy abból lehetett volna egy jó film. Igen. Tehát ott, ott potenciálisan benne volt a lehetőség. Mint hogy a de, de, akár, igen. Tehát, hogy abból egy... De a Nő az ablakbanban még kakas sem volt. Tehát ez igen. a baj, hogy, <gül> hogy, hogy, <gül> hogy még azt sem tud... A Geri ott menni, ha úgy nézett ki, hogy... Hát, hát jó, a Geri old menni, kicsit igen. De kicsit jenús volt néha. De, ha, de ha egy pisztoly volt, akkor kakas is volt benne. Következő? Már lehet, Még a nő az ablakbanhoz még hozzáteném azt, hogy én is ezt akartam mondani, egészen addig, amíg meg nem láttam a Gunpowder milkshake De Ez volt a második nálad? Ezt akartam még mondani, mert ugye már a Speed Girl, az édes kislányom már meg volt említve, úgyhogy akkor erre tértem volna rá, úgyhogy csak ezzel plusz egy pontot adok neki, vagy mínuszt, lehet, hogy itt mínusznak számít Na írsz egy, a... plusz, egy pluszt, vagy kitörőlsz egy pluszt, hogy erre. Szerintem egyébként azért jó ez, hogy most Freddy elmondja a top listáját, mert akkor ezzel nagyjából le is van fel. Igen, én is közben uh -huh. levőgetem ki, hogy mik vannak nekem is fel. Jó, akkor, akkor mondom jó. azt, ami hát? a legfájdalmasabb film volt idén, abból a, a szempontból, hogy én ezt vártam, az az Amerikában jöttem kettő. Ú, ezt akartam mondani a csalódása. Ami Te jóisten, főleg miután megnéztem előttem a régit, valami iszonyatos kontraszt volt a kettő között. Ez is egy, egy lelketlen, uh, ilyen, ilyen, ilyen összejövetel volt, amit filmre vettek, Abszolút, és, és, és ott és spontán próbáltak kihozni belőle valamit. Ahogy, hogy nem folytatunk ezer év után egy filmet, ugye nem elég volt róla szó. És, és rendkívül fájdalmas volt azt látni. Én is úgy néztem meg, hogy előtte megnéztem az első részt, Kb. 20 év után szerintem Kb. annyi időt telt el, hogy legutóbb láttam. És az első rész egy csupaszív, nagyon kedves, merész. nagyon nagyon merész, nagyon vicces, megható, olyan karakterekkel operál, akik tényleg szimpatikusak. Egy nagyon-nagyon jó film, nem bonyolítja túl magát, de pont talán az egyszerűségében rejlik az igazi ereje. Csodálatos film, mindenki nézze meg. És tényleg, ahogy mondtát is az elő, Freddy, ehhez jött a második, amit én egyébként vártam, és kíváncsi voltam, hogy milyen lesz. És jött a második, ami meg egy ilyen olcsó, többszörösen lejáratott sablonokból építkező, és szerintem az a jelző járja körül leginkább, hogy egy műanyag, sablon, egy egy, egy tucat termék, lelketlen, ami mögött lelketlen. lelketlen, ami mögött semmiféle motiváció nem volt. És az Eddie murphy is azt láttam, hogy csak azt várja, hogy mikor ér már véget ez az egész forgatás, és rossz volt, kényelmetlen volt nézni az egészet. Hát még nem róluk szólt, nem. tehát itt ilyen, olyan karaktereket kellett nézni, akik tökre nem érdekeltek. Tehát... Öh, ször, én, én emlékszem, hogy kicsit elnéző voltam veled, de Így visszagondolva, igen, nem biztos, hogy újra kell néznem ezt a filmet. De akkor én felírtam még egy filmet, ha már Moretz előkerült itt nemrég Shadow in the Cloud. Azt ezt én írtam. Tudom, hogy sokan szerették, én rettenetesen szenvedtem a film én alatt. Léztem. Én is szerettem azt. Jó, hát egy ja, nagy marhaságnak. Azt, majd, azt majd akkor megemlítitek a, a, nem tudom én, a meglepetéseknél, de akkor a karantén mellóról is muszáj beszélni. Az a itt nagy, van. A nagy első Covid filmről. Az nekem is jól van. Az pont olyan, mint a Covid ez a film, bárcsak van, de. Igen, pontosan. Én szeretem ezzel mindent elmondták. Halottak hadserege, én ezt még felírtam. Te az nálam aztán, a csalódásban van. Ez valami rettenetes. Nekem azt volt. szerintem sehol nincs. <gül> én nekem is az a sem-sem katakori. Sem-sem, Se csalódás, se nem jó. Hát én azért jobbat vártam. Nem azért, mert Zack Snyder, hanem azért, mert Zack Snyder zombi. Hát és annál abban mindenképpen abban ő jó volt. Már csak és csak az azért azért azért hogyha visszatér a horrorhoz, akkor újra egy holtak hajnalát látunk, hát de nagyon nem. Én nem, nem Zack Snyder zombihoz képest vártam valamit, hanem csak, hogy legyen egy akármilyen film, de még ezt se sikerült teljesítenie. Hú, ez, és ez is, nem tudom én, egy ilyen valóságnak tűnt ez a film. Azt szó, Még egy két és fél órás film? Igen. Mm. igen. Na, de akkor muszáj még a, a, a moziban, igen, ez volt moziban a másik legrosszabb film, amit sikerült megnéznem a... A spirált, tehát ezt nem mentünk el mellette. <gül> régul, itt van, ilyen jó, spirál. Én most lehetek egy kicsit ilyen kombopreaker, tehát a, a spirál... Most, bocsánat, egy kicsit előre megyek. Kellemes meglepetésnek számít az, amikor valaki egy filmtől egy raklap vár, és kiderül, hogy igazából Rapszal. nem is annyira rossz? Hát, hát az, az, melle, az meglepetés. Szerintem nem. Nem. Hát, ha egy én... rakat és nem olyan rossz, hát... akkor az végül is kell, hogy hogyha ha Igen, tehát, hogyha azt várod, hogy egy nézhetetlen fós lesz, és közben úgy ülsz föl, hogy hát ez nem is volt olyan vészes. Persze. Mert, hát ez... Szerintem, mert akkor a spirál nálam kellemes meglepetés. Na, no. wow. Én... Ö, én... Anno a Fűrész 8, vagy nem tudom melyik volt a újrajátékban, vagy mi volt az arcén, arról beszélgettünk az adásban 8. is, hát én elmondtam a véleményemet, hogy nagyon virágnyelven fogom megfogalmazni, nem kifejezetten kedveltem azt az alkotást, de ehhez képest a Spirál gacára annak, hogy olyan kapitálisan és univerzálisan pocsék-magyar szinkront voltak képesek hozzárendelni, amit tényleg a, így negyed évszázadonként látható, de, de ettől függetlenül is nem volt egy kimondottan rossz film, voltak benne érdekesőt. Jó, hát igen, ez a, ez a, ez a mellék kiegészítés, amit hallhattak a kedves hallgatók. Voltak benne érdekes ötletek, szerintem én, én meglepődtem. Mi, mi volt benne az érdekes ötlet, Sorter? Az, a, a, azok Beszéltük a csapdák... A hát a hátrafordított forrított baseball sabkás Ezt akartam mondani, Hiatalabb. hogy rohadjál meg Black Sheep, ez a Hát végé, a Stálonénak jó volt a... Túl alacsony van, akkor szentelk. Hát igen, igen, igen de igen, de nem, nem, nem egyébként. Tehát beszéltünk róla az adásban, amúgy Freddy, tehát ott ez, elhangzott ö, emlékeim szerint, de ö, igazából én értékeltem azt, hogy ö, ez a történet, ez megpróbálta ezt az egész fűrész mítoszt ö, egy újfajta szemszögből megközelíteni, nevezetesen, hogy a ö, végig a nyomozók perspektívájából láttuk a történéseket. Hát, okay. ö, Ez, ez, ezt nem azt mondom, hogy ez mindig tök jól működött, de, de én értékeltem, hogy tényleg próbáltak egy új irányt venni az egész történetnek. És engem... Azt jobban értékeltem volna, ha mondjuk nem lett volna 10 perc után teljesen átlátszó, hogy mi ez az egész, és, ö, és a csapdák meg hót bénák, és ez, helyenként megvalósíthatatlanak. Én ezzel nem fogok vitába szállni, ez kétségtelenül így van. Én azt mondom, hogy az a törekvést értékeltem, és ö, Most kövezhetek meg, szerintem a Krisz meglepően jó volt a főszerepben. Tehát én... én ezt a szinkronhangja miatt nehéz előteni. Jó, a, a szinkron azt most, azt most kezeljük külön skálán, mert hát, azt Nem tényleg, lehet ilyen tényleg, De én most nem tudom megmondani, hogy a, a magyar szinkron az most inkább lehúzta ezt a filmet, vagy inkább föl az éjszert. Én azt mondom, hogy menjünk a következő filmre. Fredit húzta fel ez a szinkron szerint. Nem, én mindenkit. csak annyit akartam volna még elmondani, hogy én például azt értékeltem, hogy a Kriszrák... Ő már korábban is többször nyilatkozta azt, hogy számára fontos a fűrészfilm, és ő, ha jól tudom, de javítsatok ki, ha tévedek, ha jól tudom, akkor ő producerként is részt vett ebben a filmben, és ez látszott rajta, hogy tényleg ö, oda, oda próbálta tenni önmagát, és ez, ez nem működött rosszul. Én azt mondom, hogy a spirál a sokkal rossz, tehát sokkal nézhetőbb volt, számomra, mint a fűrész legutóbbi része, ami aztán az újrajátékban címet viselte, talán az volt a nyolcadik rész. Ö, azt egy értékelhetetlen foshalmaznak tartom, a spirál ehhez képest talán értékelhető volt. értékelhetőbb volt. Én nem azt mondom, hogy tetszett, de láttam benne azt a törekvést, amivel próbálták egy új szintre emelni az egészet, de több szót nem akarok vesztegetni rá. Jó, az én harmadik legrosszabban idén a bűntudat nélkül az Aha, a fantasztikus igen. akciófilm. volt. Amíg... én azt mondanám, hogy csalódás volt, de már fölkészítettél rá is elég agyi volt. Aztán. Én, azt, én annak megkegyelmeztem, de, de valóban azért annál sokkal jobbat vártunk pláne egy télós Eriden forgatókölyvtől, de... Hát így van. Hát ott az a, a repülős rész talán az egyetlen, ami a tényleg emlékezetesebb marad. Igen, a vizes. De a hót primitív az egész film, semminek nincs értelme, hülyének nézi az embert. Sértő volt tényleg. Aztán ezzel is tudom, hogy egyedül vagyok, de letoljom. Szerintem egy nézhetet, közel nézhetetlen film volt a kicseszett McEnchee-zével ez a Malcolm Mary, ami... <gül> Ott van a listán nekem is. Jézus Mária, én... tehát... Is én, én, be... is, én is el voltam rajta, de mit tudom, nem választanám be a top 25-be de én el voltam rajta, én nekem ilyen futottak még. Hát akkor... Ö, a színésznő nagyon jó játszott. Jó, az alkítások de... mind a kettője nagyon jó, igen. Csak az rohatú szarok voltak a karakterek, és rohatú toxikus volt az egész, amit megpróbált idealizálni ez a film, szerintem egy borzasztóan káros és visszataszító film volt. Hmm. Egy borzasztóan műanyag szerkezettel, és azok, ahogy a, ezek a nagy moló, monológok mentek, oda-vissza mindenféle természetesség nélkül a hidegrázott tőle. Szerintem azért volt tartalma. A két főszereplő tényleg jó játszott, és igazából én, én sem mondom azt, hogy bármikor újra nézném, igazából egyszer megnéztem. Ha most, megmondom őszintén, ha most nem dobjátok be ezt a címet, akkor nem is tudott volna eszembe. Egyszer megnéztem, annyi szerintem elég volt, de nem úgy él az emlékezetemben, hogy kinkeserves lett volna az a, nem tudom, száz perc, amíg tartott a játékidő. Érdekes film volt, Én azt mondom konklúzióként, hogy örülök annak, hogy készülnek még ilyen filmek, amik mondjuk egy ilyen két szereplős karakterdrámák, amik leginkább a párbeszédre épülnek, és ezt azért többé-kevésbé érdekes módon is tudják tálalni. Számomra nem volt egy, egy fájdalmas alkotás. Hát irigyellek. Ez... Mi me megküzdöttünk vele. <gül> Jó, de nálam kellemes fél. meglepetés volt a Space Jam 2 is, tehát most <gül> éves> éves, hogy az én szavamra kell hallgatni. Na hát, na hát. Jó, nálam ennyi volt, a többi a csalódáshoz. Ja, van valami. Én még beszúrnék én is. Én, is. Igen. én a Red is szeretném mondani. A Már... csalódás. Fú, de szar volt ez a film. Istenem, annyira lehetetlenül ócska, hogy. Tehát egy, egy... Körbe van nyál az a film, hogy a Netflix legdrágább filmje, Igen. és ehhez képest úgy néz ki, mint egy elfertőződött lőcsebb. Tehát, hogy ez a, az a, az a látványvilág ez a netto green screen-ezés folyamatosan. Minden, adosan, az utolsó szóban meg minden. És közben <gül> basszus, még arra azért volt hely, hogy reklámozzák a kibaszott Ryan Reynolds-nak a ginnyét, meg a Dwayne Johnson-nak a tekiláját, mert csak azt voltak hajlandó kinni kamera előtt, mert miért másmért, tehát, hogy, hogy te, te, ez, ez egy pénznyelő szó szar volt, ami nem csak tényleg a pénzét nyerte be a stúdiónak, hanem nekem is a szabadidőmet, meg a, az a, a gágadott, édes Istenem, ez a nő, amit leművelt ebben a filmben, az egy leggányabb színészi alakítások közé tudom sorolni, amit idén láttam. És a, tudom, a Ryan Reynolds-ra, meg a Dwayne johnson nem lehet emiatt haragodni, mert magukat hozták, de a gágadott, meg így ez a de ez, szabályosan fájt ez a film azzal a, azzal a kellemetlen erőködéssel, amivel megpróbált filmnek tetszelegni, és kicsit többnek tűnni annál, mint hogy ez egy masszív pénzmosoda. Uh -huh. Igen, nem sikeredett sajnos, de lájsz második részt, már örülhetsz alig várom. Óriási siker volt. Én nem láttam, szem. de nem is érdekel. Látom. Szerintem ezt. ezt nekem szerintem, hogy egyszer de. meg lehetett nézni, nekem nem volt ilyen fájdalmas, mm. de mindenképpen csalódás, mert én is azt hiszem, hogy ez valami tényleg tök nagy fun lesz, és így túl, já, amikor már túl vannak pörgetve a, a fordulatok, túl Aha. van tolva, minden percben lesz egy fordulat, és így nagyon jól, ha megyetek már? Hát az, ezek a síralmas forgatókügyírói húzások. Igen, igen, igen. Tehát igen, én igen. ez a Meglátom ennek a szerencsétlen Ralph Zomarsart Hubernek a nevét, aki rendezte ezt a filmet, és előtte megcsinálta azt a Broadway felhőkarcolót, meg azelőtt a központi uh -huh. hírszerzést, a, megint csak a vincenzo és így, és, és már előre gyászolom a Division filmet. A Mi azt ala, ő meg. rendezi? Ő rendezi. De azt már csinálják, vagy száz éve. A David List-től átvette ő, és így már most a egyből sírba szállt. Az Játszik a még valaki Division-nel egyébként, tehát így? Mikor volt az utolsó része? Há, öt éve, vagy négy? Akik a pecseket készítik, szerintem azok tesztelik, és akkor azok biztos, hogy a jókat játszanak. Jó, biztos, hogy sikerült. Tehát pedig a kidobost, meg a családi üzelmeket szerettem tőle. Én szerintem a családi se jó. Szerintem Én az se szerettem volt. a családőzelmeket, de a kidobós az jó volt. Szerintem viccesek voltak, de hogy neki a vigyátéknál kéne maradnia, és az akciót azt úgy hanyagolnia kéne, igen. Valamiért elhitte, hogy így neki oda kell, vagy ő tud gazdálkodni egy ekkora ö, gépezetben, mint amikor tényleg blockbusteröket gyártunk, de az a seíze sebíze szerencsétlenkedés ez az a ó, fúj. Na, de én még bedobnám, amit valószínűleg senki nem látott, pedig mozikba ment, és hát egy új Denis Dagen film, az ugye mindig oh. fun, a szerelmek, esküvők és egyéb katasztrófákat. Amikor... Hát ezzel a címmel már igazából. Hát, a hát már a 10 percesnek tűnő előzetes évek. Igen, tett, igen, azért kellett végignéznem ezt a Horror Hat Hossz előzetest. És hát ugye, amikor Denis Dagen, ugye a nagyfiúk rendezője megpróbál igazából nem... szerelmet készíteni, Hát, és, és hát ez olyan is, tehát, hogy nem olyan, mint az igazából szellem, hanem olyan, mintha Denis Dagen megpróbálná, hát nem jön össze. Borzalmas, borzalmas ez a film minden szempontból. Ezt, ezt kellett megnézni, vagy kell, hát ez is kellett megnéznem a Balaton Lellei kertmoziban, mert sajnos az egyetlen ja, ez időpont. Ez volt a legjobb választás? Hát, amikor egyetlen időpont, amikor össze tudtuk hozni, akkor ez ment is, <hül> hogy jó, hát akkor ez van, mindenképpen akkor elment. Megadábbítatok előtte valamit? Meg utána nagyon sokat. <gül> felvettünk a ketszóba, aztán a kezedből, és akkor szépen bepiáltunk, és néztük a hullócsilagokat, az királyság volt, és akkor foglattuk túlteni magunkat ezen a förtelmen, amit előtte megnéztünk. Borzalmas, tehát ilyen legrosszabb jelenetei, meg minden idegesítő, és így az egész ilyen áh! szóval tényleg ezért év egyik legrosszabb, nekem ilyen a sweet girl, meg a Thunder Force mellett ez volt a legrosszabb, amit idén láttam. Ez a Sweet Girl, ez egy ilyen visszatérő ferom. Én a Sweet Girl annyira nem utáltam. Minden, egy elismerem, hogy egy rossz film, viszont valahol lenyűgöző, hogy egy ennyire idióta fordulattal ki tudott nőni az átlag tucat akszió filmek közül. ez a, ahogy el is hangzott, ez a szerevítét. Megégyen Valahol ez egy okos Egy átlag szar lett volna, így viszont kiemelődött, és sokat beszélünk róla, hogy nagy Kiemelődött tehát kiemelődött az átlagszarból, és így egy ilyen rendkívül megcsavart, és rendkívül bonyolult szar lett belőle. Nem, így ha nem lett emelkeni. volna benne a fordulat, senki nem emlékezne már a filmre. Tehát valahol Igen. ez szerintem egy ilyen érdekes húzás. Na mindegy, de nem volt jó, tehát ezzel egyetértek. Én még néhány címet így nagyon gyorsan bedobnék, ha nektek már nincs több. Volt egy ilyen, hogy Music... Ezt láttátok? El. Nem, Ez a kéthágyzanas. Igen, igen, a igen, mielőtt, mielőtt még bármit mondanál rá, én nem tudom, én nem láttam még a filmet. Öhm, előre is annyit, hogy tudom, hogy nem lett jó, nem. nem szerették, bár mondjuk több Golden Globe jelölése is volt, ami fogja. Igen, a semmit, aranymálnál arany arany is, is ott volt, igen. igen, de hát itt a rendező személyével kapcsolatosan merült fel az, hogy valószínűleg ő A legjobb szándékkal készítette el ezt a filmet, csak rossz felé ment el. az irány. Nem, tehát... nem, az látszik rajta, hogy ő nagyon igen. szép történetet akart, nagyon ö, meghatót, csak nem ért a témához. Igen, tehát hogy ugye az autista szó, nézett. és ez Rend rendkívül rosszul áll hozzá, igen, nagyon káros. Igen, és ezt emelte ki, ki a legtöbb kritika, hogy valószínűleg itt nem lehet igazán hibáztatni a rendezőt, meg a, a készítőket, mert ők valószínűleg tényleg jó szándékkal csinálták meg ezt a filmet, csak egyszerűen. A hozzáállás miatt tesz félre. Nem, a akkor hozzáállás lesz a káros, hogyha jó a szándék, nem? Nem, nem tehát itt szerintem. Hosszú távú kezeli az egészet. Hosszú kezeli az hozzá. egészet, és igenis é. lehet hibáztatni, mert én értem, hogy jó volt a szándék, de az a minimum, hogy utána nézel annak, amiről te mesélni akarsz. Igen, tehát az ezt, a minimum, ezt hogy ezt utána nézel. Én is sokan, hogy valószínűleg a rendezőnő, mert úgy tudom, hogy egy hölgy rendezi ezt a filmet, ö, nem ismerte, nem, nem tudta, hogy az autizmussal milyen velejárók Meg van. Meg az alkoholizmussal, a drogokkal, a leszokással. Igen. Sok mindenről akar szólni az antiszociális szociális is. A Jó, sok, is so, szerintem, szerintem ezt engedjük hmm. el. Ezt so, nem sok mindenről, az... de, nem, de nem, olyan ember csinált, aki nem ért hozzá, és nem nézett utána, és nem kért Igen, ez így valami így így szakértői az. véleményt, egyszerűen összered gányolva és nagyon kártékony. Igen, ez így. Az uh, egyébként a két Hudson meglepően nem nagyon rossz benne. A Hudson sokan amúgy, hogy csak, hát a film nem jó, tehát így... Igen. Aztán uh, megemlíteném a démonit, amit volt szerencsétlenségem pótolni. Báááá, az a, izi, Neil blomkamp Neil Blomkamp, és nem tudom, mi jutott ebbe az emberbe, de valaki visszaüthetné ide a normál mederbe, mert ez, ez egy tragédia volt. Tehát ez a, ez a teljesen semmilyen tucat horror, ami annyival próbált hülyéskedni, hogy most nem sima démonos, hanem Démonszimulátoros. De most oh. meg ezt az ember rendezte a District Night és tehát egyébként. Ihetetlen. Ez, <gül> németsz, németsz, németlen, ő... németlen, ez az, az nagyon rossz volt. De, de Várjál, őszintén nem nézted volna meg ezt egy akcióhorrorként, ahol ezekre a technopapokra fókuszál? Én nagyon szívesen megnéztem volna ezt egy jó filmként. De hogy, hogy Én csak azt néztem, hogy ez mennyire lett volna, hogyha ezt itt tovább viszi. És Há -há. azt teszi meg mondjuk a finálének és helyett bevezeti őket, hogy igen, vannak ilyen szuperpáncé keresztes témonvadászok, a következő jelben mindegyik meghal. <gül> És egy ez, volt. ez nagyon, itt, itt az érződött, hogy ezt a blonkam se akarta megcsinálni valójában, tehát abszolút nincs, de nincs ez az, hogy ez semmi baj, csak az a gond, hogy megcsinálta. Igen. Beszéltünk a Vaksötét 2-ről, én azt még megemlíteném, hogy szerintem az nagyon rossz volt, uh -huh. de nem akarnék róla, ha ti nem bánjátok több szót vesztegetni, illetve még a filmnéző lehel ajánlotta nekem a Tolvajok Társasága című filmet, nem tudom, azt láttátok-e? Ja nem, a... tudom, ez Pins a pizbrossz, az elvileg nagyon szar. Nagyon rossz, de gyerekek, ez, ez egy ilyen igazi bűnös élvezet. Ez egy tehát, megrendelés az... film, valami Na? magán megrendelésre készült film, én úgy tudom tehát, hogy van valami gazdag csávó, és akkor elvileg ő akart egy filmet csinálni, tehát, és akkor így volt pénz rá, És akkor ugye ezt sikerült összeszervezni hát belőle. Hát ez olyan is. Tehát... Ez olyan, mint az a Michael flatley uh, film, ami még azóta se <gül> <erőség, gül> De ott van a watchlist-eben, és mindig nézem, kevés. hogy, hogy mi történik azzal. Tehát, ez, ez egyébként, ez egy olyan, amit így egy társadal mellé tudok ajánlani, mert ez a tipikus, nagyon pózer, mindenki írtózatosan túltolta lazat, tehát a, mint az Ocean filmek, csak itt mindenki sokkal-sokkal-sokkal túltoltabb, és mindenki nagyon vagánynak, és nagyon okosnak akar tűnni, miközben se az egész film. Ö, szórakoztató, nagyon rossz, de ez, ez egy szórakoztató szórakoztatóan rossz film. Tehát erre úgy haragudni nem tudtam, Aha. de igazából tudod, ez a Pils Blosszánék elmentek Abu dhabib -a nyaralni, és közben foglattak valamit. Igen, tehát hát az Edem ugyanilyen ö, tematika alapján csinálta a nagyfiúkat, hogy összejött igen, a haverokkal, és forgatott ha már utadjuk, akkor forgatott egy filmet. Igen, na ez is olyan, de ez nem annyira vészes. Nagyon rossz, de nem, tehát ez nem az a nézhetetlen kategória. És akkor végezetül a ha nem tudsz rossz filmet keresni az évre, akkor menj fel a Netflixre és nézel őt. tehát voltak ilyenek, egy párat már mondtatok, tehát a, a Sweet Girl is ugye Netflixes volt én, én azért még hármat ide fölírtam magamnak, volt az Igen Nap Nem tudom azt mondani. Nem, nem, nem Cerifárneres. Az az. Aha, igen. Az a... nekem kimaradt. A... Kitaláljak a szülők, hogy legyen egy nap az évben, amikor bármit akarnak a gyerekek, nyilván bizonyos szabályok, bizonyos keretek között arra igen fognak mondani. Minden megváltenja. Igen embernek egy ilyen. E, olyasmi. És akkor ez egy ilyen pszichológiai módszer, és hát uh, igazából az ötlet nem is olyan rossz, meg hál' Istennek elég rövid a film, de nagyon, nagyon elmegy, nagyon beteg irányba az egész. Tehát, meg nagyon nyálas. Tehát ez a. Ez a, olyan, mintha a rossz anyák fináléját néznéd másfél óráig, ha emlékeztek arra. Pár Nem. éve volt a Rosszanyák utolsó jelenete, amikor hirtelen énekeltek az autóba, és minden jó lett, és minden gonosz megbűnhődött, és... Ja, aha, aha. Na, azt nézed másfél óráig, olyan a film. Aztán volt a két széles sok... Jolt. Hú, én ezt akartam. Ó, ezt még nem láttam, ezt én is elmentetem. De az nem Netflix volt, ugye? De ez is. Azt ez nem Netflix volt. Amazon volt. Amazon. Na mindegy, akár lehetne Netflix is, tehát akkor erről mondok. Benne van Bomerang kapitány Freddy, úgyhogy én tudom neked javasolni. a karakter vagy a színész? Ezt nem árulom el. Nem árulom Nagyon, egy ilyen, nagyon idióta film, ami ilyen, nagyon vaga. Ez is ilyen John Wick akar lenni, Igen. mint a Lőport ahhoz hasonló egyébként. Igen. De én a, két, én a kétet, mondjuk, szeretem. A két nem olyan rossz. Uh -huh. Nem, ez sokkal rosszabb, mint a két. Igen. Sokkal jobb, mint az egy. két pont jobb. Igen. Igen. És a végezetül a srác nem jár egyedül, ezt ma délelőtt fejezte <laughs> Ez egy nyolc. Ez a CIR. Szín... Mert Ez Ez is sokszor kérdezte, amit végig hallgattam. De ez... Nem láttam semmit, de végighallgattam, mert a másik szobában a, a barátnőm végignézte, és, és már csak hallgatni is bűnós volt. Bűnó igen, szólt. ezt blackship né is többször bejött, mert 85 perc a film, én ilyen 16... Szakaszban néztem végig, és így többször bejött és kérdezte, te amúgy ezt miért nézed, és nem tudom, mondtam, hogy nem, nem tudom miért nézed. ez tehát a Jurassic te... filmeknél is gyakran előtt fordult. Az azokat előtt, is sok nem? részletben néztem, de ez, tehát annyira kínos, hogy az elmondhatatlan, úgyhogy így, én ennyit írtam még föl, mint az év legrosszabb filmé, most ez sorren nélkül volt. De de ami még nem, nem, nem hangzott le... el, nálam még annyi van, hogy a bűnös... A Jake Gyllenhaalos film, ami egy teljesen feles... Látta valaki? Nem, nem, Na, de elállítanak a nagyon jó. Teljesen felesleges remake. Nem az, hogy nem tesz hozzá semmit, elvesz belőle mindent, ami jó körülbelül. Tehát az egész egyébként tök jó... Nagyjából ugyanaz, tehát hogy ugyanúgy történnek a dolgok itt is, csak egyszer hatástalan marad. Uh, és ez mutatja meg, hogy, hogy nem mindegy, hogy hogy csinálsz meg egy filmet, ami mondjuk egy szobával játszódik egy emberrel, pedig a Jake hanem úgy egy tök jó színész, ezt mindenki tudja, hogy ő, ő egy kifogástalan színész, és még ő sem jó ebben. Uh, túl van tolva. Hát ez Végül. ugyanaz, mint a remake annó, hogy gyenletről jelenetre Hát az, az jelen nagyon konkrú... következetesen jelentő jelentett. csináltak. Ez egy De, ilyen kísérlet volt, totál felesleges hülyeség volt az is. De ja. az, itt nem, azért nem gyenletről jelentő ugyanaz. Itt ki is van bővítve még azt, hogy átványházva Amerikába, és akkor az erdőtűző egy ilyen kerettéma, az is totál felesleges szerintem. Meg, meg néha egy kis battanunk azért a szobából, meg a rendőrősről, vagy erről a telefonos helyről ilyen kicsit, az is fölösleges, szóval mondom, inkább elvedből el, és ugyanaz a sztori, ami ugyanúgy pörög, ezúttal semmi hatása nincs. Nem lepődsz meg, nem izgulsz, e, borzalmas, tényleg. Egy, én nem is értem, hogy a francnak kellett ez, ráadásul így, Antoine Fukua már tényleg most van valami És egyébként rendezett de. egy másik filmet a az is. Infinity. Idén, amit én most így félig néztem, mert végül is a két felvétel között nem a Netflixen találtam filmet, hanem én megtaláltam ezt. Az, ez is, ez az is nagyon rossz. Annyira egyébként nem, nem borzalmasan szörnyű, csak tudod, ez a semmilyen. Tehát ez Semmi a legrosszabb arra. fajta, hogy így nézed, és mint olyan, mint a blácsát. Igen, hogy, így, igen. hogy így, ez nem rossz, csak nem látsát, hát szerintem arra már a Vintízes nem emlékszik. Igen, igen. Na, ez olyan, tehát hogy így, hogy így ezt meg fogom nézni, és holnapra semmire nem fogok belőle emlékezni. Igen, én is azt hallottam róla. És akkor és még ez egy net... két, két rossz film egy évben. Igen, nem fogva, wow. ez nagyon rossz úton. A kiképzés már... Én Kéne valami olyan. normális, mert ez nem fog menni. Még egy Netflixes es film, ez az s a s vonatrablás a csatorna alagútban. Azt sikerült, hogy megnézem egy akciófilm. Ruby Rose, meg Andy Serkis, meg ez a, az új Bond jelölt, ez a Sam hugh aki a bloodshot is volt. <gül> ő a főszereplő. egy nagyon-nagyon kategóriás ilyen uh, akciófilm, ami a csalagútba játszódik. <gül> uh, uh, egy ilyen ablás, igazából, de ilyen pfú, nagyon B borzasztó Meg a Halálos Iramban 9 még nem nagyon hangzott el. Na, azt akartam. Az nem egyik nem nem legrosszabb a franchise-ban. Simán, simán. Hanem a legrosszabb a franchise-ban. Ez egy basztóan rothasztóan, eddig bombasztóan Én már ezeket a filmeket. Én is egyébként. Tehát engem még nem cseszett föl a nyolc sem. Tudtam élvezni még azt is. Rájöttél, de, hogy de ezeknek tartott. megvan a helyük. Ed eddig tartott a kilencet, már nem, nem, azt nem tudtam már élvezni. Ez borzalmas lett. Így ja. rájött az ember, hogy ezeknek igazából megvan a helyük, csak aztán a kilencedik meg már annyira hogy mondjam, annyira a kreativitás nélkül. Tehát még, a, még azt a fantáziát is kivették, ami az előzőkben benne volt. Mert az űrkocs is ez nem tudta helyettesíteni, sőt. Nem, sajnos nem, nem helyettesített. Jó vagy hát jó elszállt ötleteket, meg ez a liános tarzan kocsi ugrás, ez év egyik legrosszabb jelentet. Uh -huh. Nem egyébként, de az a durva, hogy a halálos iránban széri előző részeit azért, ha szakma nem is, de a közönség... Együttetően méltatta. Viszont az idei résznél valahogy az jött szembe, hogy a közönség is körbe röhögte az igen, egész. Igen, ez olyan, mint a nem, Transformers 5-nél, hogy még a Transformers rajongókéhez mondták. Nem nem az nem nem most, nem itt most egy falba ütközött igen. ez az egész. Úgyhogy El elég volt. Igen, igen úgyhogy nem <laughs> tudom, hogy lesz-e még folytatás, lesz. majd kiderül, Lesz. Nem tudom, átmenjünk a kellemes meglepetésekre. Mehetünk. Mehetünk mert akkor Szerintem én... Szerintem csak kicsit nyomjuk meg, meg Igen. már nyomjuk a hat óra felé, nem, Figyelj, kellemes meglepetésekből, nem tudom, párat már így említés szintjén mondtunk, én egy címet dobnék be, ami így az évelején jött, és nekem tényleg egy, egy nagyon felülülést nyújtó filmélmény volt, az a Senki ami ugyan a topötőmben nem került be, de ettől függetlenül egy John Wick klón, ami vállaltan egy John Wick klón, de bárcsak mindegyik John Wick klón ilyen lenne, egy fantasztikusan jól működő, egyszerre vicces és izgalmas történet volt. Bobo körkel, aki bebizonyította számomra, hogy akciószínészként is tökéletesen hely tud elni, nagyon jó volt. Na, én csak végig Azt sorolnék címeket, Esetleg én nagyon picit mondok egy-két egy mondatot talán, az ilyen kellemes mert Nekem a legnagyobb kellemes meglepetésem, ugye már említett West Side Story volt, vagy például Amitől nem vártam semmi jót, és szuper lett. A külön falka szintén cél alapján egy ilyen mély magyar dráma, hogy már ezer láttuk fantasztikus film, így vagy tökéletes, ezerszer látott magyar vigyáték, mi új lehet, tök jó volt, abszolút, mm -hmm. végre nem, új színészek, nem ezerszer rágott színészek, és jó, nagyon jó humor nagyon, jó humor, nagyon jó szövegekkel, a Béres Márta pedig egy tünemény, Nagyon jó színésztő is ez alapján, kampókész, tök mm, jó horrors, is. Igen az tök az jó horror, talán az év legjobbja számomra. Az Ö... sokaknak egy nagyon kellemes meglepetés lett. És igen, nagyon kellemes meglepetés, majd volt gondolatisság mögött, nem is rossz, és nem is, és lehet hát, volna beszélgetni, illetve... ha, bár Ha bár nem folytat, vagy nem igen. rimék volt a szó klasszikus érkezőben, inkább folytatás, de ha mondjuk akár riméknek is lehet kezelni szerintem, mert azért bőven nyúlt a Az, Benne volt az eredeti eredetiből. alkotáshoz, de hogyha mondjuk akár évtizedekkel visszamenő alkotást folytatunk, vagy reménykelünk, azt nagyjából így kell csinálni. Éppen, nagyon szépen csinálta, igen. Para is volt, lehetett róla beszélgetni, jó behozta ezt a gentrifikációs témát is, és hát ugye a feketék, tehát ugye a rasszizmus kérdése nem lett nem kevésbé szépen. aktuális. E, igen, szóval nagyon igen, szépen volt. Illetve ezt még nem láthattátok valószínűleg már hol is, mert most megmutatni bemutatni itthon, nekünk volt belőle egy vetítés, ez a francia A vigyelték, a családi testcsere, Ö, ami egy tipikus gagyi francia vigyeltéknek tűnik, a posztel alapján is, meg a trailer alapján is, és meglepően vicces. Úgyhogy ajánlom, nekem ilyen nevettem nevetnek. Ezzel a, a címmel, címmel mondjuk nehéz nyerni. Igen, családi azért mondom, hogy ez így meglepően Mondd ki franciául, és akkor nem lesz olyan illúzió Fogalmam nincs, hogy valami Le de ja, Famille. ha már vagy, akkor a James Bond címeket is. The Son de Family valami ilyesmi lehet. Ugye, amikor a és komédiák csak itt nem két ember, hanem egy egész család össze-vissza cserélődik ki, talán pont ilyet még nem láttunk ebből a témából, de kihozzák belőle, amit lehet. Úgyhogy szerintem nagyon vicces volt, kifejezetten a kislány az, az zseniális volt a, leg, a legkisebb lányát, az anyát. Ez most januári premier. Ez most december 30, tehát ugye az év utolsó Na, erre lehet Premier már a napján van. Szerintem innepeket, tök le volt. Vannak leöblítendő. Vannak benne tipikus francia dolgok, meg kicsit talán ilyen közönségesebb dolgok is, de, de jól szórakoztam rajta, úgyhogy nagy meglepetés. És akkor még sorolok már csak címeket, amik meglepően jó volt, Pieces of a Woman. Abszolút, Mert igen. a szó nekem nem volt sosem. Szívem csücske, itt, itt itt abszolút imádtam ez a boss levelen, is nagyon jól szórakoztam. Az nekem is itt tavalyi egy film, de idén. Is film. Igen. Nekem az csalódás volt. Én bírtam. What? A, -a, a főszereplő az egy nagy melléfogás, de ennyi. Én őt is bírtam. Ne, én őt nem, nem van, hogy nem kifejezettem. Egy, egy ilyen verő ember. A szamuráj csaj, az én vagyok a nem tudom ki, és az az én művem. Én vagyok, imádom, az ilyen time loop De vagy furkos sztorikat. De várjátok, ebben a filmben a főszereplő az egy szamuráj csaj. Nem, nem, az egy gonosz. A Frank Grillo játsza, aki egy gonosz kidobó embernek kéne lennie, nem egy főösnek, mert ahhoz nem elég karizmatikus és ezt nem tudtam elvonatkoztatni. Az év legviccesebb filmje egyébként számomra egy animációs film, ami csellék a gépek ellen. Aztán, Én nem jön. is tudom, hogy, hogy mikor volt utele, hogy egyszerűen fájt. Fájt a hasam, annyit röhögtem azon a filmen, uh -huh. hogy, hogy így tényleg bepisiltem majdnem. Ön le kellett uh -huh. állítanom, mert egyszerűen már fájt, tihogta, mint az idióta, újra kellene néznem már, mert annyira jó élmény volt, és semmire nem számítottam tőle. Aha a film, az év legjobb dokumentumfilmje nálam, zenekaroszól szóló dokumentumfilm, hogy lehet ilyen hatásos, fantasztikus ez az aha, A film, mindenkinek nagyon ajánlom, mert annyira őszinte filmet ritkán látni dokumentumban, ugye nem szopkodja körbe a tárgyalt témát, hanem tök őszintén ö, kezeli őket, meg ők is magukat, meg egymást. Fantasztikus film. Horrorban még ez az Éjszaka házban, amit fölírtam, hogy ami meglepően, is itt van az jó, meglepően jó volt. Az utolsó párbaj természetesen. Úgy is sejtettem, hogy esetleg nem lesz rossz, de hogy ennyire jó. Arra nem gondoltam. Nicholas Cage-től a Pig, ami az még is nem került szóba ma. És én, én egyébként bírtam a még egy meg. magyar film akkor a végére, én még bírtam a Nagy karácsonyt is. tökcuki volt. Mm, Továbbra se és drukkolok, hogy <gül> átvegye a vezetést itt a legnézettebb film kapcsán, mert megy föl nagyon szépen, már 110 ezer nézőnél tart. A Gucci mit? Ház az egyik listán sem szerepelt, és ezzel csalódás. tökéletesen meggyőzött arról, hogy én nekem ezt a filmet nem kell meggyőzni. Nekem csalódás. csalódás Na, mit van a listán a csalódás, csalódás, csalódás, csalódás, csalódás, csalódás, csalódás de módás, de. Mert Nem, nekem az jött le, hogy ha se nem a legjobb, se nem a legrosszabb, se nem meglepetés, se nem csalódás, akkor ez a totál érdektelen. csalódás. Csalódás, csalódás. igen. Csalódás, én nem, nem, nem utáltam, nincs a legrosszabb isten egyáltalán, de ennél de sokkal jobbat volt. Nem rossz film, csak nem is igen. jó. Nem, igen, igen. De, nem több volt benne. de ez a legrosszabb, nem? Tehát amikor nem is tudsz róla érdemben mit mondani, mert, mert legalább, hogyha utáltam. De, alatt. azért tudtunk, hát... Na, jó, de ez nem megvan, rosszabb film, tehát a nem egy. Nem egy borzalmas valami, ez egy nézhető film, csak ebben sokkal több lett volna szerintem. Erre, pont erre végére utalni, nagyon kis. hogy idő. látod azt, hogy basszus ebből lehetne egy mestermű is, de nem, hanem ez a középvíz, ez a langyos. Valami, é, én a meglepetésnél még a, a Mortal Kombatot Abszolút, el. akartam é, én Én az a Mortal Kombaton, és azért úgy voltam vele, hogy én azért nem raktam se a csalódáshoz, se a meglepetéshez, mert én pontosan ezt vártam ettől a filmtől. Jó, akkor, akkor pontosítom. Én, én tök jó én bár többször láttam, én így, mondjuk egy Mortal Kombat őrült vagyok, de hogy, de hogy én, én, én szeretem ezt a filmet, de hogy én konkrétan ezt vártam tőle. Akkor pontosítom, Gábor, akkor nem a Mortal Kombat, hanem a Mortal Kombatból a Kéno. Kéno, mondjuk, az mondjuk tényleg meglepetés igen. volt. Hogy... Az a csávó, az... az hát az, ő gyakorlatilag a hátám vitte az egész. Az egészet, videót. igen. Tök én ezt a filmet én. a rosszak között akartam emelni. Igen, én bírtam. Aha. Nekem a... Neki, egy meh kategória. Aha. Ja, igen. És nekem oda kerülne a Hát, sokkal jobban is lehetett volna, az igaz, de, de nagyjából én ezt így... Meg lehetett nézni. Ja, de... ja, ja. ja. Nekem meglepetések még a Tomorrow War, az szerintem tök jó volt. Igen, Meg szóval. így fél, félig meddig említettük az akik az életemre törnek, het, és szerintem Ó, az tök jó volt. Nekem az nagy csalódás. Nekem is az a csalódásba. Ezt nem vágom, ez egy olyan faszakis film volt. Hát de hogy? Tehát már kapásból indult a film az hogy Angelina Jolie megpróbálja itt a nem tudom hány évesen, meg nő létére, ott a, a favágó fickók között megjátszani, hogy ő egy, tiz, egy ilyen 18 éves vagány fickó, és így bevállalja, hogy ott a kocsival ott mennek, aztán Jó. annyira hiteltelen Azt volt. Hát, úr de de, is, de utána Angelina Jolie szerencsére nem ezt a... Ezt az nem a, a szerencsére mutatja. csak az a felvezetés ott, hogy most akkor lőjük be, hogy ez egy ilyen karakter, és Én ennél hitelenebb ilyen dolgot nem nagyon láttam. A, a gonoszok azok jók voltak abban a filmben, a, a Rohadtulat és az Édengren, fúde eltettük. Volt egy nagyon jelenet a terhes nővel a házba. Kicsit é, igen, most, az, az mondjuk igen, az, az volt a legjobb, ami tetszett, vagy leginkább tetszett a, a filmben, de úgy alapvetően nekem egy ilyen, pláne taylor sheridan hát ebben semmiféle gondolatiság nem volt, egy egyszerű kis ilyen biofilm film volt, amit ezer ilyen, annyi, hogy ez, a, ez az erdőtüzes téma egy kicsit ilyen dobott rajta, hogy na végig is valami más környezet, stb., de, de hát... Pff, Már is felejtettem. Nekem a feszültség hiányzott belőle nagyon is talán ebből a nagyság miatt. Ez talán ebben a jelenetben a terhesnős az volt, hmm. de ugye. azért nem volt ott, amikor a rendőrt vitték nyomolvasni, hmm. meg a végén a, a, a, a végső leszámolásba is. Szerintem az, az is tudom. olyan esetlen volt a lezárása a filmnek. Én, meg, meg Én River-t vártam, tudod, így hát bak, Jó, nem olyan, akciósab, jó Wind River. Wind River hát nem olyan jó, mint a Windrivert. Nem olyan jó, mint a Windriver. Hát ahhoz képest, hogy elvileg itt egy politikai játszma volt az egésznek az alapja, Igen. semmit nem tudtál meg. Ja, de és fontos ez volt, hogy mi volt? Hogy ne lenne? Tehát, hogyha tehát van ez... valami zsarolás, és egy Taylor seriden egy ilyen politikai indítatású terror vagy bérgyilkosságot akar elmesélni, akkor azért szeretném tudni, hogy miért van. Szerintem tök lényeg. Tehát, a karakterek szempontjából, akik a, akik kisfiúnak a most mi volt a politikai hozzá. Ezt én sem hiányoltam. Ezt, e, azt tudjuk, hogy épp elég izmost cucc, hogy ezt mind megcsinálják. Igen. Ez nekem bőven elég. Nekem is elég volt. Ez nem az a film, tehát... Van még meglepetés, hogy mehetünk a csalódásokról? Neked még a Most fincs, hát, de ugye beszéltünk a fincs, róla. A a már volt szó. Nem? Én ott csak voltunk. egyet, a Godzilla Kong ellent azért. Minden betor, az nem, is. Ami, gyakorlatilag minden, ami nem a kettőjük közötti bunyó, az nézhetetlen. Igen. Viszont ami kettőjük közötti bunyó, az faszal. Tehát nálam, Igen, például, egy... nálam például ez jobb volt, mint a Godzilla 2. Sőt, a Godzilla-nál is. Igazából ezt tetszett legjobban. Nekem is ez, de a legjobban. A Kong, ez... Skoponya-sziget Én viszont nem. Az Tehát az az egy, ez egy film, amiben amibe van 20 percnyi csodálatos 10 perc tízes jelenet. Az a 20 perc, amikor Godzilla és King Kong harcolnak, az a legjobb dolog a világon. Igen. Csak ez egy Irgalmatlanul rossz filmben van. Tehát ez, ez az érdekes. Ez, ez olyan, mint a Matrix újra be az autós üldözés. Nem, ez olyan, nekem az jutott eszembe, mint amit a Puzsérék mondtak, amikor a Michael Jacksonnak a Moonwalker című filmjéről beszéltek, és ö, ott volt az, tudjátok, biztosan, hogyha ismeritek a filmet, akkor tudjátok, hogy van az a Smooth Criminal ö, kép sor benne, ami egy ilyen 10 perces jelenet, és erre mondta a... Yeah. Puzsér, Robi, hogy azért az nagyon durva, hogy van egy körülbelül kétpontos filmben egy tízperces jelenet, ami így masszívan tízpontos, de Igen. ott minden tízes, tehát a koreográfia tízes, a rendezés tízes, az előadásmód tízes. Tehát, a, pia, a PIA pedig tüzes. A PIA pedig tüzes. Igen. Abszolút, igen, úgyhogy nagyjából ezt tudom így, a... én nem látom, hey, én valami hogy a ez verzus gondzilát, de hát igazából láttam belőle azt a részt, amikor összecsapnak, és így szerintem akkor láttam, láttam a film legjobb pillanatait. Igen. Én nekem csalódás volt sajnos a Matrix is. Én, én nem igazán tudtam hely, helyére tenni a dolgot, sajnos. Volt ez a Netflixen, mindenki imádta ezt a Passing című filmet. Uh, ami igen, a... én csak jókat hallottam, én még nem láttam a Nekem... látszat ára. A látszat ára, a Tomson meg a másik csapat. Bruce, Bruce Nega. és hát, valóban jól alakítanak, de ez a film szerintem annyira unalmas, és ha már unalmas Netflix film, akkor még a Beckettet tudnám mondani, nem tudom, azt látták ebben. Láttam a Beckettet, igen. Az is ilyen, így fél óra után. Ura az már... a film. Micsoda? Olyan fura hangulata van annak a filmnek. Nem, nem áll össze, tehát így nézed, és nem tudod eldönteni, hogy miről szól, de ez nem olyan de... pozitív, mint a Matrixnál, hanem ez inkább a... Várod, hogy most már ez elkezdjen szólni valamiről, aztán elkezdesz ásítozni, és onnantól ez nem lesz jobb. Vannak benne ez pedig lej... jó dolgok. Ez negyik történet? Ez, engem ez engem a John elkerült? David Washington Európában, vagy Görögországban konkrétan menekül. Ez ilyen hüldözős film, mint a James Bond-szerű. Szerintem mikor A szálli az elején és akkor utána ő menekülni kényszerül és nem tudjuk miért, és projekt kinyomozni miközben így Görögországban így föl alá menekül a hegyektől igen. kezdve a városba mindenhol üldözik. egy ilyen born klón керек és ez nem igen jó? csak ilyen kicsit ilyen művészi bannál. De... Tám akkor ez nem jó az elmondás. Nem ez egy tudam. Hát nem ilyen meg lehetett nézni én, én nem, nem nézni, meg. De... Én nem bántam meg, meg vannak benne tehát az a az a lázongás, az pedig erős. Uh -huh. a, de mondjuk a Görögországnak ez egy borzasztó imásfilm, tehát én is értem, hogy ezt így hogy, hogy enged, hogy nem tudom, hogy így ebbe belementek, mert ott forgatták azt hiszem, de hogy így a görögökről ilyen írtózatosan rossz képet fest minden szempontból, és ezt, ezt nem értettem, de, de nem, nem túl jó amúgy, egyszer meg lehetett nézni. Na, ezt lehet, hogy esetleg még. Hát igen, bepótolom. csak én azért vártam, Tehát azért csalódás, én vártam volna tőle valamit. Jó, ami jobbat, igen. A 31-ig még pepótolom, és akkor a top 5-ös listám is átfedeződik lehetséges. Ja. Nálam is csalódás voltam, hogy az új Soderberg film, ez a No Sudden Move, ami azt hittem, hogy visszatért, elkurhat jó színészekkel. Ö, ugye... Benicio de Tóró, meg Don Cheadle, meg, meg még sokan vannak benne, Matt Damon, és egy, egy kicsit ilyen noárosabb story és így hát, nagyon nem sikeredett. Ez nem volt olyan rossz. Na, nem, ez ilyen nem ment, nem talált be sem, nem sok szempontból. E, meg ilyen, még fura, volt a... ilyen, ilyen fura hangvétele van. Ó, várjál, a, ezeket így ki is hagytam. most nézegetem itt a listát, de ha már Netflix, tehát volt egy, nekem csalódás volt a potyautas. Nem hmm. tudom, azt láttátok Egyszer, meg lehetett, az, az, az meg, meg, egyszer meg lehetett nézni. Egyszer meg lehetett nézni. Nem, nem el... is, vártam tőle, hogy semmi. Különöseg. Én láttam volna, tök jó zenéje volt, de így kb. ennyi ah, vált meg az, az igazsághoz hozzátartozik, hogy én ezt a filmet még nem néztem végig, tehát a finálé még hátra van, de annak alapján, amit én eddig láttam, az, az egy ö, értékes film. Tehát, egy érdekes témából nem hoz ki semmit, tehát így öö, nem mondanám, hogy nem hoz ki semmit. Majd nézz végig, egy, aztán Lehet, hogy. De, de ezt akartam pont mondani, hogy lehetséges, hogy a finálé az teljesen idézőjelbe teszi azt, amit én most itt elmondok, de a lehetséges. Nekem az, igen. Az, igen, tehát akkor a szabad alapján akkor ez így történik, sajnos, de sajnos nem hoznak ki Ja, hoz tehát akkor, akkor emiatt csalódás. Igen. Illet akkor illetve emiatt... kellemes meglepetés viszont volt. Nekem az oxigén az egy tök kellemes az film. Az oxigén, az Még az előzőhöz akartam csak annyit kérdezni, hogy akkor a potya ne is nézzen végig, inkább. Na most nézzem. már fejlesz akkor ja, hogy, Mert ja, akkor így, így még egy Igen. jó benyomásom van róla. Igen. Ja, hát így én a finálét. Három címet mondanék, még aztán a tészemről ennyi. A csalódásnál sokkal több, mint testőr kettő. Az első után elég lapos volt ez a folytatás nekem. A francia kiadás Wes amit nem awesome tartok rossznak lehetem. egyáltalán, de Wes azért sokkal többet vártam, ettől függetlenül így is bennek vannak marha jó dolgok, de ez már ilyen túl, kicsit túltolt a Wes Anderson, ha lehet ilyet mondani. Tehát, hogyha valaki azt gondolta, hogy a Grand Budapest el van túltó a stílusával, nem. Tehát ez, Wes Anderson túltolt a ez, Wes Így van, így van. Uh, túltolta a túltolás. És a gyilkos igen. Halloween, aminél szintén jobb, jobbat nem, vártam. Az nem. Az első rész után. Ennyi. Nem volt olyan rossz. Ne, nem, azt nem mondom, el el a csalódás nem felelően rossz filmek, csak igen. hogy én többet vártam, igen. Igen. Mit? igen. Hát, hát, mint, az az egy az, az kifejezetten tetszett igen. az első rész. Ja. hát annál gyengébb volt. És én, annál a gyengébb tudom. volt bőven, szerintem. -bő Jöjj majd a harmadik részben egy kicsit visszatér. Na, Ennyi? Való, hogy elfogytunk. Hát így is rekordhosszú adás lett. Ú, igen. Ö, hát szerintem mindent elmondtunk erről az évről. Ö, mindenképp bízunk abban, hogy 2022 az már valahogy rendezettebb lesz. Fullos lesz. A mozi leállások, ja. ö, ilyen kellemetlen meglepetések, hogy várjuk a mozi premiért, aztán nem jön, bár ott azért párszor megúsztunk egy, nem, nem egy-két ilyen rossz élményt. Lásd, Crime Macho meg a hang nélkül, nem hang nélkül, mi volt? A, magsötét, Baksötét, tehát, a hang igen. nélkül kettő az jó az, az jó az volt. Az volt, igen. Úgyhogy ö, hát meglátjuk, mit hoz a jövő. Hát köszönjük szépen nektek az egész éves figyelmet. Itt nagyon sok minden történt itt a podcast során, legyen az akár a Patreon bevezetés, ami egy fontos lépés volt itt nekünk, úgyhogy innen is köszönjük szépen nekik is a támogatást, de minden hallgatónak, akik Spotify-on, meg minden más platformon hallgatnak minket, mert tényleg egyre többen vagytok, és nagyon, nagyon köszönjük ezt. Meg hát 2021 volt az az év ümbarátok történetében, amikor Freddy először nyert zárt helyet. Hát így van. <gül> És <gül> még a Vox címlapján <gül> is fönn Igen. volt, vagy a Vox hátlapján is fönn volt. A címlapom majd jövőre. Így van. van, van. Ümbarátok <gül> ja, yeah. <gül> a film. Kíváncsi lesznek, <gül> Hát Hát uh, idén lettünk 10 évesek, 2022 januárjában már 11 leszünk, úgyhogy azért ez, ez nem kis dolog. Nemrég voltunk a Forbes-ban egy ilyen podcastes cikk kapcsán pár sor erejéig, de benne voltunk, úgyhogy nekik is köszönjük. Úgyhogy hát izgalmas korszakeré nézünk, de ugyanúgy folytatjuk a megszokott formula szerint. Gábor, neked is köszönjük szépen ismét a jelenlétet. Én is. Köszönöm. Hogy itt, itt készültél az év végére, amikor mindenkinek minden besűrűsödik a naptárban, de hát mindig örülök, ha itt vagy. Úgyhogy Ölcsenes. kedves hallgatóknak is köszönjük a figyelmet, boldog új évet, legyen szebb évetek! mint 2021-ben, akármilyen is volt legyen, még szebb a jövő év, és reméljük, hogy a 225. Off-topic adásra is velünk tartotok. Küldhettek mindenféle kérdést, már nem, nem igazán a probléma, hogy összeállítsak egy adásnyi kérdést, mert azért van rengeteg itt a, a kis podcast doksimban elmentegetve, de küldhettek itt, nem is feltétlen csak filmes témában. Tehát itt, ha szeretnétek tudni, hogy Black Sheepnek mi volt az eddigi legnagyobb pattanás, és hol, amit valaha kinyomott, akkor ez a pillanat, hogy megkérdezzétek, mert, mert nem tudtok aludni <gül> <gül> ezen nélkül. de... Most már valahol érdekel a város? Most már én sem. Én sem fogok Én nem, nem tudom, hogy ez mi volt, de hogy a szellemirtók harmadik részéhez valahogy köze van, az biztos. Azt, azt én beszögezmém. És biz... azt tudom, hogy azt a pattanását Melissa McCarthy-nak hívták. Patsi. Hívják! Téne. Mi ez a múlt idő? Ja, bocsánat. Söszön... De most nem az a pattanás, ami a két fület közé szorult, és anyagodon van. Jó. Azt mások hívják. Azt Brian de palma -nak. Ja. Úgyhogy küldjetek kérdéseket, akármilyen őrülteket is, majd a legjobbakat kiválogatjuk. A filmbarátok podcast gmail.com e-mail címre aztán kiválogatom, és akkor a 225-ben csak ezeknek szenteljük az időt. Általában ezek rendkívül szórakoztató adások szoktak lenni, úgyhogy reméljük a 225 is ilyen lesz. Úgyhogy boldog új évet, és köszönjük a figyelmet, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok! sziasztok. Köszönjük, hogy meghallgattad adásunkat. Te is részes ehhez podcastünknek. Küldj a néppakarat a robotunkban maximum három filmet, hát a pont a te beadványodat sorsaljuk ki egyszer. Minden ehhez kapcsolatos információt megtalálsz a filmbarátok.blog.hu oldal almenőjében. Te küldhetsz nekünk villámkérdéseket, észrevételeket, borítóképeket a filmbarátokpodcast gmail.com e-mail címre. Örülünk minden levélnek. Podcastünket megtaláljátok Youtube-on, Soundcloud-on, Spotify-on, Twitteren, Facebookon, szóval mondhatni már csak a Wikipédián nem. Ha támogatnád a most már bőven több mint egy évtizedes projektünket megterted a patreon.com per filmbarátok oldalon. Nagyon köszönjük, és leginkább a megviszelő figyelmedet, reméljük velünk tartasz legközelebb is. Na. Hát ha jól olvasom, vagy jól számolom, egy olyan 6 óra 12 perc, amiben igaz. Az jó. Hátja, úristen. Úgyhogy... Soundcloudra férjem fő. Hát hat és fél a... óra elvileg, de ha hát... nem megy fel, akkor majd itt vagdosok. Hát ugye a szort, szort, szort 17 perces fölvezetését kivágod, yeah, <laughs> és akkor... Hát én kérek, én kérek elnézést, próbáltam az izgalmat valahogy külfogozni. Túltoltad az izgalmat. Én most elnézést, nem, elnézést kérek, én az X-faktorból készültem, én a valóvilágot meg az X-faktort néztem ezelőtt, és ott mindig az volt, hogy most kiderül, hogy aurélió vagy Alekosz nyeri, és akkor ott mindig volt volt egy ilyen felvezető. Én ezt próbáltam valahogy átültetni a bosáratra. <gül> de... Jó volt, jó volt. Jó, majd ha azt kivágom, akkor öt órára visszaesünk. Ja, lehet, ja, de, azért azért mondom, mondom. Jó, hát akkor igazából is volt a teves, hogy akkor kapjátok be.